Частина два. Роздайел одинадцять. Неджа відчинив двері каюти, Жинь. Не спиш. Що відбувається? Позіхнула Жин. За ілюмінатором було ще темно, але Неджа вже мав на собі повний комплект форми. Позаду нього стояв Китай, напівсонний і дуже роздратований. Піднімайся нагору. Він хоче показати нам краєвид, пробурчав Китай. Ворушися інакше я знову піду спати. Жінь рушила за ними коридором, стрибаючи на одній нозі, бо не встигла як сліду зутися. Нещадного огортав такий густий блакитний туман, що вони цілком могли пропливати крізь хмари. Жінь не бачила наземних орієнтирів, аж доки вони не підпливли достатньо близько, щоб крізь туман проступили образи. Ліворуч величезні скелі охороняли вхід до Арлона, темно-срібний простір усередині розкритої кам'яної стіни. Під променями світанкового сонця поверхня каменів виблискувала яскраво багрянам. Це були славнозвісні червоні скелі провінції дракона. Подейкували, що стіни скель багряніли дужче з кожним невдалим нападом на фортецю, забарвлюючись кров'ю моряків, чиї кораблі розбились обте каміння. Жінь розгледіла два знаки, викарбувані на стіні. Слова можна було побачити. Лише нахиливши голову праворуч і лише коли тьм'яне сонячне світло падало на них Що там написано? Хіба ти не можеш прочитати? Запитав Китай Це ж давньонікарська Жінь спробувала не закочувати очі Ну переклади для мене Насправді це неможливо перекласти, сказав Неджа Усі ці знаки мають декілька шарів значень вони не підпорядковуються граматичним правилам сучасної нікарської, тож будь-який переклад буде приблизним, а то й хибним. Жін усміхнулася. Ці слова були прямою цитатою з текстів лінгвістики, які вони обоє читали в Сінегарді, ще коли їхньою найбільшою турботою була контрольна з граматики наступного тижня. А який переклад правильний на твою думку? Ніщо не вічно, сказав Неджа. Китай в один голос із ним промовив. Світу не існує, і поморщив носа, глянувши на Неджу. Ніщо не вічне. І що ж це за переклад? Історично точний, сказав Неджа. Ці слова на скелях викарбував останній міністр, відданий Червоному імператору. Коли імператор помер, його імперія розпалася на провінції. Його сини й генерали, ніби вовки, розтягували ласі землі. Але міністр провінції дракона не присягнув на вірність жодній із новостворених держав. І, мабуть, добром це не скінчилося, сказала Жин. За словами батька, в громадянській війні нейтралітету не існує, сказав Неджа. Вісім принців прийшли за провінцією дракона і спустошили арлом. Звідси й вислів міністра. Для більшості це нігілістичний заклик, попередження, що ніщо не вічне. Ані дружба ані відданість, тим більше не імперія. Це узгоджується з твоїм перекладом, Китаю, якщо подумати. Цей світ ефемерний. Незмінність – це ілюзія. Поки вони розмовляли, нещадний увійшов у канал між скелями, такий вузький, що жин вразило, як військовий корабель не пошкодив корпус обкаміння. Певно, його спроєктували під конкретні особливості каналу. Навіть якщо так – це був справжній подвиг у маневруванні, що вони прослизнули між стінами, навіть не черкнувши їх. Коли вони проминули прохід, скелі розійшлися, відкриваючи арлон, ніби парлину в мушлі. Місто всередині скель вражало буйством, такої кількості водоспадів, струмків і зелені жинь не бачила навіть утікані. З другого боку каналу вона могла розглядіти тьмені обриси двох гірських крежів, що здіймалися в тумані, гори Цінлін на сході і Кряждаба на заході. Колись я цілими днями лазив по тих скелях, Неджав казав на круті сходи, вибиті в червоних стінах, і Жінь відчула запаморочення, лише глянувши на них. Звідти можна побачити все, океан, гори, цілу провінцію тож ви можете помітити наближення нападників з усіх напрямків, з відстані в декілька кілометрів, сказав Китай. Дуже зручно. Тепер жінь зрозуміла. Це пояснювало, чому Вейша був такий упевнений у своїй військовій базі. Мабуть, Арлон, чи не найнеприступніше місто в імперії. Вторгнутися сюди можна, лише пропливши вузьким каналом або ж долавши величезний гірський хребет. Арлон легко захищати і страшенно важко атакувати, ідеальна столиця часів війни. Раніше ми цілими днями бували на пляжах, сказав Неджа. Звідси ви їх не побачите, але під скелями є потаємні бухти, якщо знати, де шукати. В Арлоні береги річки такі довгі, що, якщо не знати, можна подумати, ніби це океан. Жінь здригнулася від цієї думки. Тікані не мало виходу до моря. Жінь не могла уявити, як це – рости біля таких водних просторів. Певно, вона почувалася б дуже уразливою. На узбережжі міг висадитися хто завгодно. Пірати. Призахідники. Федерація. Спір був таким же уразливим. Неджами ГЦМ глянув на неї. Тобі не подобається океан? Вона думала про Алтаня, який кидався в чорну воду. Думала про той довгий відчайдушний шлях уплав, коли вона мало не збожеволіла. «Мені не подобається його запах», – сказала вона. «Але ж він пахне лише сіллю», – відповів Неджа. «Ні. Він пахне кров'ю». Коли нещадний став на якір, гурт солдатів провів вейсжу з корабля і сховав усередині запнутого паланкіна, щоб віднести до палацу. Жінь не бачила вейсжу вже більше тижня, але подейкували, що йому погіршало. Вона припускала, що найменше йому хотілося по голосу. «Нам варто не покоїтися», – запитала вона, спостерігаючи, як паланки несуть хвилерізу. Йому просто треба відпочити на березі, Джині слова не здавалися силованими, і Жін сприйняла це за гарний знак. «Він одужає». «Гадаєш, він устиг не одужати вчасно для того, щоб очолити кампанію на північ?» – запитав Китай. Безперечно. Якщо її очолить не батько, то мій брат. Ходімо, я покажу, де ви житимете, Неджа жестом показав на сходню. І представлю вас командирам. Арлон був містом амфібією, що складалося зі взаємопов'язаних островів, розкиданих усередині широкого гирла західного мужвею. Неджа повів жінь, китайціки цики до одного зі струнких всюди сущих сампанів, які сновигали всередині Арлона. Коли Неджа спрямував їх човен у середину міста, Жінь заледве придушила хвилю нудоти. Місто нагадало їй Анька Хілун. Воно було значно менш обшарпане, але в ньому було так само важко орієнтуватися, враховуючи заплутаність каналів. Жінь це ненавиділа. Що не так із сушою? Мостів немає? Запитала вона. І доріг теж. Без потреби. Усі острови сполучені каналами. Неджа стояв на кормі, спрямовуючи сампан пан Ем'якими рухами стерна. Усе організовано круговою сіткою, як на мушлі. «Твоє місто, не мов би, ось ось піде під воду», – сказала жінь. Так і задумано. На Арлон майже неможливо організувати наземний напад. Неджа скерував сампан за ріг. Це була перша столиця Червоного імператора. Ще під час його війн зі спірліцями він оточив себе водою. Без неї він ніколи не почувався в безпеці, тож саме з цієї причини вирішив побудувати місто Арлон. Ну, принаймні, так сказано в легенді. Чому він був такий одержимий водою? А як ще можна захиститися від істот, які контролюють вогонь? Він боявся Теарци та її війська. Я думала, він кохав Теардзу, сказала Жін. «Кохав і боявся її», – сказав Неджа. Це не взаємовиключні поняття. Жінь зраділа, коли вони нарешті зійшли на міцну доріжку. На землі їй було комфортніше, бо настил не рухався під ногами і вона не ризикувала впасти у воду. А Неджа на воді був радісніший, ніж будь-коли раніше. Він управлявся зі стерном так, не то природне продовження його тіла. Без жодних зусиль перестрибнув із краю сампана на доріжку, Наче це не складніше, ніж пройти порослим травою полем. Він повів їх у серце військового району Арлона. Дорогою туди Жень побачила ряд баштових кораблів, здатних перевозити цілі селища. Ці судна були оснащені величезними катапультами і наїжачилися рядами залізних гармат у формі голів дракона з вигнутими в зловісних посмішках ротами. Немов би вони чекали нагоди плюнути вогнем і залізом. Ці кораблі нерозумно високі, сказала вона бо вони спроектовані так, щоб захоплювати міста, обнесені стінами, сказав Неджа. Ведення бою на воді це про збирання міст, як гральних фішок. Така будова корабля має на меті підняття на стіни вздовж великих водних шляхів. Великі міста контролюють економічні та політичні важелі, транспортні і завойскові шляхи. Отже, захопивши контроль над містом, можна контролювати всю провінцію. Я це знаю, Сказала вона, трохи роздратована тим, він розповідає їй основи стратегії нападу. Мене хвилює лише їхня маневреність. Наскільки швидкими вони можуть бути на мілководі? Не дуже, але це й неважливо. Здебільшого доля морських битв і досі вирішується рукопашним боєм, пояснив Неджа. Баштові кораблі зносять стіни. Ми заходимо і підбираємо шматки. Позаду озвався Жамса. Не розумію, чому ви не можете взяти цей прекрасний гігантський флот і рознести на дрантя осінній палац. Бо ми намагаємося здійснити переворот без крові, сказав Неджа. Батько хотів за можливості уникнути війни. Відіславши значний флот до Лусаня, ми передали б хибне повідомлення. Отже, я так розумію, в усьому тепер винна Жінь. сказав Жамса. Класика. Неджа повернувся щоб стати до них обличчям. Із дуже самовдоволеним виглядом він показав на кораблі навколо. Декілька років тому ми додали поперечні балки, щоб збільшити структурну цілісність корпусу. А ще переробили стерна, тож тепер судна значно мобільніші і ми можемо використовувати їх на різні глибині. А твоє стерно? Поцікавився Китай. Досі занурюється на ці глибини. Неджа не звернув на нього уваги. Ми вдосконалили якорі. І як же? Запитала Жень, впевнена, що Неджа хотів похизуватися. Зуби. Тепер вони розташовуються по колу, а не в одному напрямку. А отже, їх важко зламати. Жінь це здалося смішним. Таке часто трапляється. Ти здивувалася б, сказав Неджа. Під час Другої Макової війни ми програли у вирішальному морському бою, бо корабель без команди на борту почало відносити в море у вихорі. «Ми вчимося на своїх помилках». Вони йшли далі. Неджа продовжив пояснювати нововведення, розмахуючи руками з гордістю молодого батька. «Ми почали будувати корпуси з ширших балок на кормі, бо так легше кермувати на низькій швидкості». Вітрильні джонки розділені на горизонтальні панелі бамбуковими планками, завдяки чому стали більш аеродинамічними. «А ти чимало знаєш про кораблі», – сказала Жінь. «Я все дитинство провів біля верфі». «Було б соромно, якби не знав». Жін зупинилася, пропускаючи решту вперед, аж доки не лишилася з неджею на самоті. Вона стишила голос. «Будь відвертим зі мною». Як довго ви готувалися до цієї війни? Неджа не розгубився, навіть не кліпнув. Скільки себе пам'ятаю. Отже, Неджа провів усе дитинство, готуючись зрадити імперію. Тож, вступивши до Сінегарда, він, певно, вже знав, що колись поведе флот проти своїх однокласників. «Ти від самого народження зрадник», – сказала вона. «Це ще під яким кутом подивитися?» Але я воювала на боці міліції. Ми могли бути ворогами. Знаю. Неджа осяйно всміхнувся. Хіба ти не рада, що це не так? Армія дракона вібрала цики у свої ряди з дивовижною ефективністю. Молода офіцерка Сола прийняла їх у казармах. Вона була лише на декілька років старша за жінь і носила зелену нарукавну пов'язку, символ того, що закінчила Сінегард за напрямом стратегія. Вас готував ірдзах? запитав Китай. Сола глянула на вицвілу пов'язку китая. Який підрозділ? Другий. Я був із ним у голі ніїс. О, Сола стиснула вуста у вузьку лінію. Як він загинув? З нього заживо зняли шкіру на міській стіні, подумала Жін. З честю, сказав Китай. Він би пишався тобою. Ну а я майже впевнений, що він назвав би нас зрадниками. Ірдзах дбав про справедливість, жорстко промовила Сола. Він був би з нами. Уже за годину Сола виділила їм ліжка в казармах, провела екскурсію по розлогій базі, що займала три маленькі острови і канали між ними, а також видала нові форми. Вони були пошиті з та цупкішої тканини, ніж будь-які форми міліції, які досі бачила жинь. До тканинної основи додавався комплект шаруватої броні, зробленої зі шкіряних і металевих пластин, що накладались одна на одну в такий химерний спосіб, що Солі довелося детально показати, яку частину куди припасувати. Сола не показала їм роздягалень, тож Жінь роздяглася поруч зі своїми людьми, вбрала нову форму і потяглася. Її вразила гнучкість одягу. Шарувата броня була значно витонченіше за тонкі форми, які випускала міліція, і, ймовірно, коштувала втричі дорожче. У нас краще ковалі, ніж на півночі. Сола передала жінь на грудну пластину. Наша броня легша. І краще відбиває удари. А що нам робити з цим? Жамса підняв купу свого старого одягу. Сола скривилася. Спаліть. Казарми і зброарня були чистіші, більші і краще оснащені, аніж будь-яка база міліції, де жінь бувала. Китай пройшовся поміж рядами блискучих мечів і ножів, аж доки не знайшов підхожий для себе комплект. Решта понесли свою зброю до коваля для відновлення. Мені сказали, що у вашому загоні є фахівець-підривник. Сола відхилила завісу, відкриваючи погляду повний набір вибухівки першого загону. Цілістос ракетних снарядів, ракет і вогняних списів, акуратно складених пірамідальними купами, чекали в холодній темряві, доки їх завантажать на військові кораблі. Жамса замислено свиснув. Він підняв снаряд у формі голови дракона і покрутив його в руках. «Це те, що я думаю». Сола кивнула. Дворівнева ракета. В основній посудині міститься прискорювач. Решта детонує в повітрі. Дає невеликий додатковий поштовх. Як вам вдалося? Вимогливо поцікавився Жамса. Я працював над цим щонайменше два роки. А ми працювали п'ять. Жамса вказав на іншу купу вибухівки. А це що таке? Плавникові летючі ракети. Сола радісно усміхнулась. Плавники для керованого польоту. З ними ми маємо кращу точність, порівняно з дворівневими ракетами. Хтось із поганим почуттям гумору вирізбив голову снаряда у формі риби зі зневіреним виглядом. Жамса пробігся пальцями по плавцях. «Яку дальність ви отримуєте з ними?» «По-різному», – відказала Сола. «У ясний день – 100 кілометрів. У дощовий – скільки дістанеш?» Жамса зважив снаряд у руках із таким захопленим поглядом, що Жінь запідозрила в нього ерекцію. О, ми ще з ними повеселимося. Зголодніла. Неджа постукав по одвірку. Жінь підвела очі. Вона була в казармі одна. Китай пішов шукати архіви провінції Дракона, а пріоритетом інших членів Цике був пошук їдальні. Не дуже, сказала вона. Добре. «Хочеш побачити дещо круте?» «Ще корабель?» Запитала вона. «Так. Але цей тобі справді сподобається. До речі, гарна форма». Жінь ляснула його по руці. «Очі вгору, генерале. Я просто кажу, що тобі личать ці кольори. З тебе вийде гарний дракон». Жін почула верф задовго до того, як вони до неї дійшли. Щоб чути одне одного в какофонії криків і стукоту, їм доводилося кричати. Жін припускала, що в бухті бачила повний флот, але, вочевидь, ще декілька кораблів досі будували. Її погляд одразу впав на корабель у віддаленому кінці. Він ще був на початковому етапі, лише кістяк. Але коли вона уявила зведений навколо нього корпус, судно уявилося титанічним. Здавалося неможливим, що такий корабель взагалі може втриматися на воді, не кажучи вже про те, щоб пройти каналом між червоними скелями. «Ми попливемо в столицю на цьому», – запитала вона. «Це ще не готовий. Його допрацьовують за планами з заходу. Це особистий проєкт джинджі, а він у таких справах перфекціонист. Особистий проєкт», – повторила вона. «Будівництво величезних кораблів для твого брата», особистий проєкт. Неджа похитав головою. Його мали в будь-якому разі завершити вчасно до північної кампанії. Але тепер часу знадобиться більше. З нього вирішили зробити оборонний військовий корабель. Тепер він повинен охороняти Арлом, а не вести флот. Чому ж вони відстають від розкладу? У верфі сталася пожежа. Якийсь ідіот із варти перекинув ліхта. І це відкинуло будівництво на кілька місяців. Довелося завозити дерево з провінції собаки. Батько мав бути дуже вигадливим, бо ж нелегко дістати такі значні обсяги деревини і приховати, що будуєш флот. З торгівцями Моах домовлялися кілька тижнів. Жін бачила почорнілі краї на деяких зовнішніх дошках каркаса. Але решту замінили новою обшивкою і відполірували до блиску. «Усе це щинило заворушення в місті», – сказав Неджа. Дехто досі говорить, буцім це був знак від богів, що повстання буде невдалим. А що вийша? Батько сприйняв це за знак, що йому треба пливати і добути собі спірлійку. Замість того, щоб повернутися до казарм на річковому сампані, Неджа повів жінь униз сходами до основи хвилеріза, де вона досі чула шум верфі, гучніший за шум води яка м'яко билась об в основі хвилеріза. Спершу Жень подумала, що вони йдуть у тупик, аж доки Неджа не ступив із прозорого піску просто в річку. «Що за чорт?» Замить вона усвідомила, що він стояв не на воді, а радше на великій круглій площині, яка майже не відрізнялася кольором від зелено-блакитної води. «Латаття», – відповів Неджа, випереджаючи її запитання. Розкинувши руки для рівноваги, він перемістив центр ваги так, щоб хвилі піднімали листок у нього під ногою. Хвалько, озвалася Жін. Ніколи не бачила такого. Бачила, але лише не на настінних сувоях. Жін скривилася, глянувши на листя. Її чуття рівноваги було навіть уполовину не таке гарне, як у неджі, а впасти в річку їй зовсім не кортіло. Я не знала, що вони можуть рости такими великими. Зазвичай і не ростуть. Цим лишилося місяць-два, а потім вони потонуть. Природно вони ростуть у прісноводних ставках у горах, але наші ботаніки знайшли спосіб мілітаризувати їх. Ти побачиш їх по всій затоці. Кращим морякам не потрібні шлюпки, щоб дістатися своїх кораблів, вони можуть просто пройти листям латаття. «Заспокойся», – сказала вона. «Це лише перехід». Вони мілітаризували латаття. Хіба це не чудово? Мені здається, тобі просто подобається вживати слово мілітаризували. Неджа розкрив було рота, щоб відповісти, але їх перервав голос, що долинув звідкись згори. Награвся в екскурсовода. До них сходами спускався чоловік. Він був у блакитній солдатській формі, а чорні смужки на лівій руці свідчили про ранг генерала. Неджа квапливо зіскочив із листка на мокрий пісок і припав на коліно. «Брате! Добре знову тебе бачити!» Жінь запізно усвідомила, що також мала стати на коліно, але її розум був надто зайнятий розгляданням Неджиного брата. «Їнчиньжа!» Вона вже колись його бачила, лише декілька хвилин, три роки тому під час її першого літнього фестивалю в Сінегарді. Тоді вона подумала, що Цінджа і Неджа цілком могли бути близнюками, але якщо придивитися ближче, насправді їхня схожість не така разюча. Зінджа вищий, мав кремезнішу статуру і тримався, як годиться первістку, сину, який знає, що успадкує батькове майно, тоді як його меншим братам і сестрам судилося чубитися за рештки. Я чув, що ви облажалися в осінньому палаці, голос Чінджі був глибший, ніж у Неджі. І зарозуміліший, якщо це можливо. Жін він здався химерно знайомим, але вона не могла збагнути, в чому річ. Що сталося? Неджа підвівся. Капітан ежедень не вів тебе в курс справ. Ежедень нічого не бачив. Поки батько одужує, я старший за рангом генерал варлоні і хочу знати подробиці. Алтань раптом усвідомила Жін. Зінжа говорив зі стислою військовою точністю яка нагадала їй Алтаня в його кращі часи. Перед нею стояла людина, яка звикла до компетентності і негайної покори. «Мені нічого додати», – сказав Неджа. «Я був на нещадному». В уста циньжі викривалися. «Подалі від небезпеки». «Як завжди». Жін чекала, що Неджа огризнеться, але він лише кивнув, проковтнувши виядливу заувагу брата. «Як батько». Краще, ніж минулої ночі. Перенапружується. Спершу наші лікарі взагалі не розуміли, як йому вдалося вижити. Але батько сказав мені, що то просто поверхнева рана. А ти хоча б придивлявся до нього? Клинок майже розполовинив йому ключицю. Він брехав усім. Диво, що він узагалі притямі. Він кликав мене. Запитав Неджа. «З якого б то дива?» Зінджа поблажливо глянув на брата. «Я повідомлю, коли ти знадобися». «Так, пане», – Неджа опустив голову і кивнув. Жін зачаровано спостерігала за розмовою. Вона ніколи не бачила, щоб хтось допікав нежі так, як він любив допікати всім іншим. «Ти, спірлійко», – несподівано цінджа глянув на Жінь, не би щойно згадав, що вона стояла поруч. «Так». Чомусь голос Жінь прозвучав здавлено, по-дівчачому. Вона відкашлялася. Це я. Тоді ходімо, сказав Чінджа. Поглянемо. На що? Покажеш мені, що вмієш, Зінджа говорив дуже повільно, не би звертався до малої дитини. Нехай горить добряче. Жінь спантеличено глянула на Неджу. Я не розумію. Кажуть. «Ти вмієш прикликати полум'я», – сказав Джинжа. «Ну так. Як багато? Наскільки пекуче? До якої межі? Вогонь іде з твого тіла чи ти можеш прикликати його з інших місць? Що тобі знадобилося, щоб спровокувати виверження вулкана?» Джинжа так швидко тараторив, що Жінь ледве розуміла його уривчастий синегарський акцент. Вона роками боролася з цим. Жин кліпнула, почуваючись дурепою, а коли заговорила, то почала затинатися. Ну, це просто відбувається. Це просто відбувається, перекривив він. Що, як чання? І чим це допоможе? Поясни мені, як тебе використати. Ви не можете мене використовувати. Ти подумай. Солдат не виконуватиме наказів. У Жін була довга мандрівка. Квапливо втрутився Неджа. Упевнений, вона радо продемонструє тобі свої сили вранці, коли відпочине. Солдати втомлюються, це частина їхньої роботи, сказав Чінджа. Ходімо, спірлійко. Покажи, що маєш. Неджа заспокійливо поклав долоню на руку Жін. Зінджа, ну справді. Чінджа пехикнув від огиди. Прислухайся, що про них розповідає батько. Спірлійці те, спірлійці се. Я казав йому, що краще почати вторгнення Зарлона, але ж ні, він подумав, що з тобою зможе здійснити переворот, не проливши крові. Погляньмо, як це спрацює. Жін сильніша, ніж ти можеш уявити, сказав Неджа. Знаєш, якби спірлійці були такі могутні, то, мабуть, серед них було б менше мертвих. Зинджа посміхнувся. Я все дитинство слухав про те, який дивовижний ваш дорогоцінний Алтань. А виявилося, що він був просто ще одним смаглявим ідіотом, який спалив себе намарно. Перед очима в стала червона пелена. Дивлячись на Цінджу, вона бачила не плоть, а обгорілу головешку, прах, який злітав із того, що колись було людиною. Вона хотіла, щоб він помирав, помер, страждав. Хотіла, щоб він кричав. «Ти бажав побачити, на що я здатна?» запитала вона. Її голос був дуже віддаленим, не мов би хтось говорив до неї з віддаля. «Жинь, застеріг Неджа!» «Ні, відвали!» Вона скинула його долоню зі своєї руки. Він бажав побачити, на що я здатна. «Не треба!» «Назад!» Вона виставила долоні до Цінджі. Прикликати гнів було їй за виграшки. Він уже чекав, не мов вода, що виривається з дамби. Я ненавиджу, ненавиджу, ненавиджу. Нічого не сталося. Брови цинчі поповзли вгору. Жінь відчула гострий біль у скронях. Торкнулася пальцем очей. Біль розквітнув і став усеосяжним. Під повіками вона бачила, як вибухають кольори, червоні й жовті, як полум'я здіймається зі згорілого селища, як силуети людей корчаться всередині, як величезна хмара. Схожа на гриб, стала над мініатюрним лукоподібним островом. Вона побачила знак, якого не впізнала, він змінював форму, немов кубло змій, висів перед її зором, а потім зник. Жінка якийсь час перебувала між світом свого розуму і матеріальним світом. Вона не могла дихати, не могла бачити. Вона впала навколішки. І відчула, як неджині руки підхопили її, почула, як він кликав когось на допомогу. Вона силкувалася розплющити очі. Зінджа стояв над нею, споглядаючи все з відвертим презирством. «Батько мав рацію», – сказав він. «Нам варто було спробувати врятувати іншого». Чаххань із Грюкотом зачинив за собою двері. «Що сталося?» «Не знаю». Жінзі Бегеела простирадло в кулак і відпустила, поки Чахань розкладав перед нею свою сумку. У неї тремтів голос, останні півгодини вона намагалася просто нормально дихати, але серце все одно калатало так, що вона заледве могла розчути власні думки. Я повелася легковажно. Хотіла прикликати вогонь, лише трохи, але не збиралася нашкодити йому по-справжньому, а тоді. Чахань схопив її за зап'ясток. «Чому ти тремтиш? Жінь не усвідомлювала цього. Вона нічого не могла вдіяти з тим, що в неї тремтіли руки, а від роздумів починала тремтіти ще дужче. «Я вже не потрібна йому», – прошепотіла вона. «Кому?» «Вейші». Жінь була налякана. І якщо вона не зможе прикликати вогонь, то Вейшена намарно завербував спірлійку. «Без вогню її можна викинути». Жінь намагалася прикликати вогонь, відколи опритомніла, але результат завжди був однаковий, різкий біль у скронях, вибух кольорів, спалах і видінь, яких вона вже ніколи не хотіла бачити. Вона не розуміла, що не так, але вже не могла дотягтися до вогню, а без нього була абсолютно марною. «Просто заспокойся», – сказав Чаххань. Він розклав сумку на підлозі і присів біля неї. Зосередяна на мені». Дивися мені в очі. Жінь підкорилася. Очі чахання, бліді й безрайдушки чи зінець, вибивали з колії і за звичних обставин. Але зблизька вони були химерно манливими, два уламки засніженого пейзажу на худорлявому обличчі, що притягували її, як загіпнотизовану жертву. Що зі мною? прошепотіла вона. Не знаю. Але чому б нам не з'ясувати? Чахань порився в сумці. Затиснув щось у кулаку і простягнув жінь жменю яскраво-блакитного порошку. Вона впізнала наркотик. То був якийсь малений висушений північний гриб. Вона вже ковтала його раніше, коли була з Чахханем у Кахурдалені, коли повела його до нематеріальної площини, де на неї чатувала майже неньтеарца. Чаххань хотів супроводжувати її до внутрішніх глибин її розуму, до точки, де душа жін піднімалася до площини богів. Страшно. Запитав, коли вона завагалася. Не страшно. Соромно. Жень не хотіла впускати чахання у свій розум. Вона боялася того, що він міг там побачити. Тобі обов'язково треба йти. запитала вона. Чахань пехикнув, потягнувся до її руки і притиснув палець до порошку. Ми зупинимося, коли я скажу, що ми можемо зупинитися. Чаханю. Він відкрито глянув на неї. «Невже в тебе є інші варіанти?» Наркотик почав діяти майже тієї ж миті, коли торкнувся її язика. Жін здивувалася, яким швидким і чистим було сп'яніння. Макове насіння виявилося гнітюче повільним, поступовим підняттям до виміру духів, яке працює лише тоді, коли вона зосереджена. А цей наркотик був ніби поштовх крізь двері між цим світом і іншим. Чахань схопив її за руку замить до того, як лазарет потьманів перед очима. Вони покинули площину смертних у вихорі кольорів. А потім обоє опинилися в просторі Чорноти. Пливли. Шукали. Жень знала, що треба зробити. Вона зосередилася на своєму гніві і утворила зв'язок із Феніксом, який витяг їхні душі спорожнечі до пантеону. Вона майже відчувала Фенікса. Пекучий жар його божественності омивав її, вона чула його злісне гелготання. А потім щось затуманило його присутність, відрізало її від Бога. Перед ними матеріалізувалося щось величезне. Неможливо описати це якось інакше, окрім як величезне слово, вирізане в порожньому просторі. Дванадцять знаків зависли в повітрі, Велика піктограма мінилася зелено-блакитною змійною шкірою, відливаючи в неприродній яскравості, мов би щойно пролита кров. «Це неможливо», – сказав чахен. «Вона не повинна бути на це здатна». Піктограма була водночас і зовсім знайома, і геть чужа. Жінь не могла її прочитати, хоч вона й була написана нікарським письмом. Декілька символів скидалися на знайомі їй, але й суттєво від них відрізнялися. Отже, це щось давнє. Давніше за Червоного імператора. Що це? А на що схоже? Чахань простягнув безтілесну руку, не би хотів торкнутися піктограми, але квапливо відсмикнув її. Це печатка. Печатка. Химерно знайоме слово. Жень пригадалися фрагменти бою. Білявий чоловік, який висів у повітрі, блискавки, що закручувалися навколо кінця його палиці, розкриваючи діру до виміру істот несмертних, істот, яким не місце в їхньому світі. Тебе запечатали. Хіба. Хранитель Воріт. Запитала вона. Хранитель Воріт був запечатаний. Приголомшено промовив Чаххань. Чому ти мені не сказала? Я й гадки не мала. Але це стільки всього пояснює. Чому він загубився, чому нічого не пам'ятав? Про що ти? Печатка блокує доступ до світу духів, пояснив чахань. Змігівна лишила в тобі отруту. Ось із чого вона. І Печатка не дозволить тобі дістатися Пантеону. І з часом вона сильнішатиме, заїдаючи твій розум, доки ти не втратиш навіть спогади, пов'язані з Феніксом. Через Печатку від тебе лишиться тільки оболонка. Прошу, скажи, як її позбутися? Я можу спробувати. Тобі доведеться провести мене всередину. Всередину. Печатка, це водночас і ворота. Дивися. Чахань вказав у центр знака, де мерехтлива на кров утворювала мінливе коло. Коли жінь зосереджувалася на ньому, воно і справді не мов би кликало її, затягуючи в якийсь невідомий вимір. Іди всередину. Не сумніваюся, що саме там даці й лишила отруту. Тут вона існує у формі спогаду. Сила даці криється в бажаннях, вона показує те, чого тобі хочеться найдужче, щоб не дати прикликати вогонь. Отрута. Спогад бажання усе це мало небагато сенсу для жін. Послухай, просто скажи, що в біса я маю з цим робити. Знищити, якщо зможеш. Знищити що? Думаю, ти зрозумієш, коли побачиш. Жиль не треба було питати, як пройти крізь ворота. Її затягло всередину, щойно вона підійшла. Печатка не би розгорнулася над ними, розростаючись, аж доки не накрила їх цілком. Вихор крові рухався навколо неї, коливався, не би намагаючись вирішити, якої подоби набути, яку ілюзію створити. Вона покаже... «Якого майбутнього ти хочеш», – сказав Чаххань. Але Жень не розуміла, як це спрацює з нею, якщо її найбільших бажань у майбутньому не існує. Всі лишилися в минулому. Вона хотіла повернути минулі п'ять років. Хотіла лінових днів навчання в академії. Хотіла мріливо тинятися в Зановому саду, хотіла літніх канікул у маєтку Китая, хотіла, хотіла. Вона знов опинилася на пісках острова Спір, Тріпотливого, прекрасного, пишного і живого, яким ніколи його не бачила І там був Алтань, здоровий, цілий, він усміхався їй так, як ніколи Привіт, сказав він Ти готова повернутися додому? Убий його, стривожено сказав чахань. Але хіба вона вже його не вбила? У Кахурдалайні вона билася з істотою з обличчям, і тоді його вбила а потім на дослідній базі лишила його йти хвилерізом, дозволила пожертвувати собою, щоб урятувати її. Вона вже вбивала Алтаня, знов і знов, а він усе повертався. Як вона може нашкодити йому тепер? Він такий щасливий. Такий вільний від болю. Тепер вона знала про нього набагато більше, знала, що він страждав і не могла торкнутися. Не так. Алтань підійшов ближче. Що ти тут робиш? Ходи зі мною. Вона понад усе хотіла піти з ним. Навіть не знала, куди він її поведе, лише те, що там буде він. Забуття. Якийсь темний рай. Алтань простягнув їй руку. Ходімо. Жень опанувала себе. Зупиниться, спромоглася промовити вона. Чаханю, я не можу зупиниться, забери мене назад. «Та ти жартуєш?» – сказав Чаххань. «Невже тобі це не до снаги?» Алтань обхопив її пальці. «Ходімо!» «Зупини!» Жінь не знала, що саме зробила, але побачила вибух енергії, побачила, як печатка викривилася і вигнулася навколо Чахханя, немов хижак, що підкрався до нової цікавої здобичі, а потім побачила, як він розявив рота в безвучному крику болю. Вони вже були не на спірі. Вони були десь, де вона ще ніколи не бувала. Вони стояли високо на горі, де холодно і темно. У камені ряди печер, і всі вони сяяли зсередини полум'ям свічок. А на краю плечо-плеч сиділи двоє хлопців, один чорнявий, другий білявий. У цьому спогаді вона була стороння, але щойно підійшла ближче, огляд змінився і вона вже була не спостерігачкою, а учасницею. Вона бачила Алтанове обличчя зблизька і зрозуміла, що дивиться на нього так, як колись дивився Чаххань. Алтанове обличчя було зовсім близько. Вона могла розгледіти його до останньої страшної і прекрасної риси, шрам на правій щоці, неохайно зевеєзане волосся, потемнілі повіки навколо багряних очей. Алтань був огидним. Алтань був прекрасним. І зазирнувши в його очі, вона збагнула, що почуття – Яке наринуло на неї, то не кохання, то абсолютний паралітичний страх жахметелика, якого манить вогонь. Жін і не уявляла, що можна так почуватися. Це почуття було таким знайомим, що вона мало не заплакала. Я міг тебе вбити, сказав алтань, пробурмотівши смертний вирок, немов серенаду. Коли Жень у тілі чахання спробувала відштовхнути його, алтань притиснувся сильніше. Ніх, сказав Чаххань, і це був такий знайомий голос, сором'язливий, рівний. Її завжди зачудовувало, як Чаххань уміє так буденно розмовляти з Алтаном. Але Чаххань не жартував, усвідомила вона, він наляканий. Щоразу поруч із Алтанем він боявся. І що? Алтан зімкнув пальці навколо Чахханевої долоні. Надто гаряче, надто нещивно спроба людського контакту з абсолютною зневагою до об'єкта Він ковзнув вустами по вуху Чаханя Жін мимовільно здригнулася їй здалося що він її вкусить переміститься нижче до шиї і розірве артерію Жін збагнула що Чахань часто відчував цей страх Збагнула що ймовірно Чаханю він навіть подобався Не треба сказав Чахань Вона не слухала вона хотіла лишитися в цьому видінні, нею заволоділо якесь нездорове бажання бачити, чим усе завершиться. Досить. На них накотила хвиля темряви, а коли жінь розплющила очі, то знову була в лазареті, розвалившись на ліжку. Чахань сидів просто на підлозі, з широко розплющеними очима і порожнім виразом на обличчі. Вона схопила його за комер. Що це було? Чахань ворухнувся, отямившись. На його обличчі проступило щось схоже на презирство. «Чому б тобі не запитати про це себе?» «Ти лицемір», – сказала вона. «Ти так само одержи мене». «Ти впевнена, що це була не ти». «Не бреши мені», – крикнула Жін. «Я знаю, що бачила, знаю, що ви робили». «Не сумніваюся, ти хотів дістатися мого розуму, лише щоб побачити його з іншого боку». Чахань відсахнувся. Жін цього не чекала. Він здавався таким малим. Таким уразливим. Але чомусь це лише душі її розлютило. Вона стиснула його комір сильніше. Він мертвий. Ясно. Невже це ніяк не вкладеться в твоїй тупій довбисці? Жин, Він помер, його не стало, і ми не можемо його повернути. І, можливо... Він любив тебе, можливо, любив мене, але це вже нічорта не має значення. Його не стало. Жін здалося, що тієї миті він її вдарить. Але він просто нахилився вперед, зігнувся і затулив обличчя долонями. Коли заговорив знову, здавалося, не мов би він ось ось розплачеться. Я думав, що вдасться його спіймати. Що? Іноді перед тим, як відлетіти... Мертві затримуються, прошепотів він. Анатто твій рід. Гнів підживлюється образою, а мертві існують в образі. Я думав, що він досі десь там, дрейфує між світами, але за кожної спроби я діставав лише уривки спогадів, з плином часу вже не можу пригадати прекрасні моменти, тож подумав, що, можливо, з отрутою. «Ти не знаєш, як мене вилікувати, правда?» запитала вона. І ніколи не знав. Чахань не відповів. Жінь відпустила комер. Геть. Чахань склав сумку і вийшов, не промовивши ані слова. Жін уже майже озвалася до нього, але не змогла придумати, що сказати до того, як він грюкне дверима. Коли чахань пішов, Жінь стала кричати в коридор, щоб привернути увагу лікаря. Жінь лала його доти, доки не отримала подвійної дози снодійного. Проковтнула двома великими кофтками, залізла на ліжко і провалилася в глибочезний сон, уперше за довгий час. Коли вона прокинулася, лікар відмовився давати їй снодійне протягом наступних шести годин. Скепськими перечуттями вона очікувала візиту Цінджі, не жічий самого вище. Вона не знала, чого їй чекати, знала лише, що нічого доброго. Кому потрібна спірлійка, не здатна прикликати вогонь але до неї прийшов лише капітан ежедень. Він повідомив, що жін продовжуватиме виконувати свої обов'язки так, як і тоді, коли мала повний контроль над своїми вміннями. Вона досі була козирем Вейщі, його таємною зброєю, мала стояти на його боці, навіть лише як фізіологічна зброя. Капітан не висловив розчарування вещі. Але це було і не потрібно. Відсутність вещі свідчила про це більше, ніж будь-що. Жінь ковтнула ще дозу снодійного. До того часу, як вона знову прокинулася, сонце вже сіло. Їй страшенно хотілося їсти. Жень підвелася, розблокувала двері й пішла коридором, бо соніш і невпевнено, з туманним наміром вимагати їжу впершого, кого побачить. Ну, то йди до біса. Жінь зупинилася. Голос долинав із-за дверей майже наприкінці коридору. І що накажеш робити? Повіситися, як жінки влю А я, каже, тобі б таке сподобалося Жінь упізнала цей голос, пронезливий, зухвалий і шалений Вона на вшпиньках пройшла далі коридором і стала біля дверей Жінки злю захищали свою честь Цього разу чоловічий голос, значно старший і глибший А хто сказав, що моя честь у мене в піхаві? Жінь затамувала подих Венка це точно вона. Чи ти волів би, щоб я була бездиханним трупом? Закричала Венка. Щоб мені зламали хребет, потрощили тіло, аби тільки нічого не проникло між ніг. Знову чоловічий голос. Я волів би, щоб тебе взагалі не забирали. І ти це знаєш. Ти не відповів на питання. Здушені звуки. Венка плаче. Поглянь на мене, батьку. «Поглянь на мене». Батько Венки щось відповів, надто м'яко, щоб Жінь змогла розчути. А вже замить двері з грюкотом відчинилися. Жін пірнула за ріг і завмерла, аж доки не почула, як кроки стихли, віддаляючись коридором у протилежному напрямку. Жін із полегшенням видихнула. Поміркувала трохи, а потім пішла до дверей. Вони були прочинені. Жін кінчиками пальців торкнулася дерев'яного полотна і натиснула. То і справді була венка. Вона повністю постриглася. Вочевидь, відтоді вже минув якийсь час, бо волосся почало відростати невеликими темними плямами. Але обличчя було таким самим, сміховинно-прекрасним, з відточеними рисами і пронизливим поглядом. А чого тобі в біса треба? Наполегливо поцікавилася венка. «Можу чимось допомогти?» Ви галасували, сказала жінь. «О, як мені прикро!» «Наступного разу, коли батько відрікатиметься від мене, я просто це прийму». «Від тебе відреклися?» «Ну, може, і ні». «Інших спадкоємців у нього однаково немає». «Очі венки були червоні». «Хотіла б я, щоб це було не так». «Це краще». Ніж коли він намагається говорити мені, що робити з власним тілом. Коли я була вагітна. Вагітна. Була, сердито зиркнула венка. І в цьому немає заслуг того довбаного лікаря. Він усе торочив, що курва Сайка Хажа не визнає абортів. Сайка Хажа. Не джина мати. У неї кумедне уявлення про релігію. Хіба не знаєш, що вона виросла в Призахідній Республіці? І шанує ту довбня творця. Вона не просто прикидається з дипломатичних мотивів, а й справді вірить у Телайно. А ще підпорядковує все тому, що він написав у якійсь маленькій книжечці, де, вочевидь, згадується примушування жінок виношувати дітей-гвальтівників. І що ж ти зробила? У венки запульсувала жилка на горлі. Проявила винахідливість. Якийсь час вони обидві дивилися в підлогу. Тишу порушила Венка. Хочу сказати, що боліло лише трохи. Не так сильно, як. Ну, ти знаєш. Ага. Саме про це я й думала, коли це зробила. Постійно думала про їхні свинячі рильця, тож було неважко. Але Дісайка, Хажа може сміливо йти до біса. Жін сіла на край ліжка. Було надиво приємно сидіти поруч із венкою, розгніваною, нетерплячою, грубою. Вона виплескувала чистий гнів, який усі інші не би придушували, за це жінь і була їй вдячна. «Як твої руки?» – запитала Жинь. Минулого разу, коли вона бачила венку, її руки були обеемотані такою кількістю бентів, що Жинь взагалі не була певна, чи не втратить венка їх зовсім але тепер пов'язки зникли і руки не висіли нерухомо по боках. Венка розігнула пальці. Права загоїлась. А ліва вже ніколи не буде нормальною. Її повністю викривали, і я не можу рухати трьома пальцями на лівій руці. Ти ще можеш стріляти. Виходить непогано, поки я можу тримати лук. Для мене зробили спеціальну рукавичку. Вона тримає три пальці зігнутими, Тож мені не доводиться робити цього самій. Трохи практики, і з мене буде користь на полі. Хоч не схоже, що в мене вірять. Венка посувалася на ліжку. А що ти тут робиш? Неджа підкорив тебе гарними словами. Жінь посунулася. Щось таке. Венка дивилася на неї з чимось, що могло бути заздрістю. Отже, ти досі солдат. Щастить. «Невпевнена», – сказала Жін. «Чому ж?» Якусь мить жінь думала над тим, щоб розповісти все Венці, про зміївну печатку, про те, що вона бачила з Чаханом. Але Венка не мала терпіння для деталей. Венці не було до них діла. «Просто. Я вже не можу того, що робила раніше». Вона склала руки на грудях. «І сумніваюся, що колись знову зможу». Венка ветеупилася в неї. То це через це ти плакала? Ні, я просто, Жін тремтливо вдихнула. Я не знаю, чи буде від мене якась користь. Венка закотила очі. Ну ти же ще можеш тримати меч. Роздаял дванадцять. 12 Протягом наступного тижня про незалежність від імперії оголосили ще три провінції. Як і передбачав Неджа, південні воєначальники здалися першими. Зрештою, у півдня більше не було причин лишатися відданими імперії чи даці. Третя Макова війна вдарила по них найдужче. Їхні біженці голодували, на їхній території спалахнула епідемія бандитизму, а напад на осінній палац знищив будь-які шанси отримати на нараді в Лусані поступки чи обіцянки допомоги. Провінції, розташовані неподалі Карлона, повідомили про наміри відколотися від імперії через захеканих делегатів, які подорожували сушою. Решта відправили поштових голубів. Через декілька днів до воріт Арлона прибули і самі воєначальники. Півня, мавпи і Кабана, Неджа перераховував провінції, поки вони спостерігали, як вартові. Ежедення проводили до палацу огрядного воєначальника Кабана. Непогано. Тепер у нас чотири провінції проти восьми, сказала жінь. Не такі вже й неймовірні шанси. П'ять проти семи а ще вони гарні генерали. Це справді було так. Жоден із південних воєначальників не успадкував рангу від народження, всі заслужили його у кривавих банях під час другої і третьої макових війн. І Цолінь прийде. Звідки така впевненість? Цолінь уміє обирати сторону. Зрештою він прийде. Радій, це майже так само добре, як ми й сподівалися. Жін думала... Що тільки не утвориться союз чотирьох провінцій, вони негайно вирушать у похід на північ. Але політики швидко розбили її надії на стрімкий наступ. Південні воєначальники не привели варлон своїх військ і їхні армії лишилися в рідних провінціях, вагаючись і спостерігаючи, а не вступаючи в бій. Південь вичікував. Вийшовши зі складу імперії, воєначальники обезпечили себе від гніву вещі, але доки не вислали військ проти імперії, вони ще мали шанс, що ДАЦІ прийме їх назад із розкритими обіймами та пробачить усі гріхи. Минали дні. Наказ вирушати не надходив. Союз чотирьох провінцій цілими годинами поспіль обговорював стратегію в нескінченних військових нарадах. Жінь, Неджа і Китай були присутні на всіх. Неджа, бо був генералом, Китай, бо за химерним збігом обставин його тепер вважали наймайстернішим стратегом, хай навіть і не найбажанішим а жінь – суто тому, що цього хотів вийши. Вона підозрювала, що її мета полягала в залякуванні, забезпечені певності, якщо спірлійка зі знищеного острова жива і здорова в Арлені, то, можливо, перемогти в цій війні не так і важко. Вона щосили намагалася вдавати, що це не брехня. Нам потрібні збірні загони, інакше цей союз – просто самогубство. Генерал Ху, головний стратег вийши – Давно не приховував розчарування. Республіканська армія має діяти як єдине ціле. Солдати не можуть вважати, що досі належать до колишніх провінцій. «Я не віддам своїх людей під командування солдатів, яких ніколи не бачив», сказав воєначальник Кабана. Жінь ненавиділа ця очажовка. Він увесь час шалено критикував те, що пропонували люди вейщі, аж Жінь замислилася, чому він узагалі приїхав варлом. І такі загони не зможуть діяти спільно, продовжив він. Ви просите солдатів, які ніколи не бачили один одного, битися разом. У них різні командні сигнали, вони використовують різні коди і не мають часу вчитися. Ну, схоже, ви робите все можливе для того, щоб найближчим часом ми не вирушили на північ, тож у них буде щонайменше декілька місяців, пробормотів Китай. Неджа видав приглушений звук, схожий на сміх. Уча жовка був такий вигляд, не мов би він насадив би Китая на флаги шаток, як би міг. Ми не можемо перемогти даці, баючись чотирма окремими арміями, швидко сказав генералху. Наші розвідники доповідають, що, поки ми тут говоримо, вона збирає коаліцію на півночі. Це байдуже, якщо в них немає флоту, сказав воєначальник мавпи Люгу Жубай. З-поміж усіх південних воєначальників він був найдуще схильний співпрацювати. Маючи гострий язик та розумний погляд, більшість нарад він провів, погладжуючи густу темну бороду і граючи по обидва боки столу. Якби вони працювали лише з гужубаєм, подумалося жінь, то, мабуть, уже рухалися б на північ. Воєначальник мав пеобережний, але принаймні сприймає аргументи. Натомість воєначальники Кабана і Півня немовби намірилися лишатися в Арлоні під захистом військ вище. Гонтакха останні кілька днів понуро сидів за столом, не кажучи ані слова, а чажовека постійно метав підозри в усіх присутніх. Але вони його матимуть. Даці зараз збирає кораблі з цивільних центрів, щоб відновити імперський флот. Вони переробляють вантажні кораблі на військові галери, а також зводять військові суднобудівні бази в різних місцях провінції Тигра, генерал Ху постукав пальцем по мапі. Що довше ми чекаємо, то більше часу даємо їм на підготовку. І хто ж очолить той флот? Запитав Гужубай. Чанен. Несподівано, озвався Чажовека. Некун. Зунь не схотів цієї посади, сказав генерал Ху. Чажовека здійняв брову. Це вперше. Мудро з його боку, сказав Вейсша. Ніхто не хоче віддавати накази чаненню. Коли його офіцери сумніваються в ньому, то летять голови. Це знак, що імперія не в найкращому стані, несхвально зауважив Такха. Той чоловік злостивий і марнотратний. Генерал Вовчим Ясо славився своєю жорстокістю. Коли Чан-Ень організував переворот проти попереднього воєначальника коня, його загони розколювали черепи і розвішували низки понівечених волів на стінах столиці. Або це просто означає, ну, знаєте, що всі гарні генерали мертві, протягнув Чінджа. Досі під час нарад відповодився навдивови стримано, хоча Жень годинами спостерігала, як на його обличчі проступає презирство. «Кому, як не вам, знати?» – сказав Чажовека. Ви ж були його учнем. Чінджа наїжачився. Це було п'ять років тому. Не дуже давно, як для такої короткої кар'єри. Зінджа розкрив був рота, щоб відповісти, але Вейша змусив його замовиканути, піднявши руку. Якщо ви хочете звинуватити мого найстаршого сина у зраді. Ніхто ні в чому Цінджу не звинувачує, сказав чажовека. Але знову ж таки, Вейсжа... Ми просто сумніваємося в правильності рішення дозволити Циндж і очолити флот. Ваші люди будуть у кращих руках. Зінджа вивчав мистецтво війни в Сінегарді, командував військами в Третій Маковій війні. Як і всі ми, сказав Гужубай. Чому ж не доручити цю роботу якомусь із наших генералів? Або комусь із нас? Бо ви троє надто важливі, щоб вас можна було замінити. Навіть жінка мимоволі здригнулася від таких неприхованих листощів. Південні воєначальники криво перезирнулися. Гужубей не приховував недовіри і зневаги. Ну, гаразд, тоді тому, що люди з провінції дракона не готові битися під проводом когось іншого, сказав Виша. Вірите ви в це чи ні, а я справді намагаюся знайти рішення, яке найкраще вас захистить. І все ж напередову ви хочете відправити наші війська. Сказав Чажовека. «Провінція дракона виділяє більше загонів, ніж будь-хто з вас, Йолопи, випалила жінь. Вона не змогла стриматися. Вейсша попереджав її просто спостерігати, але вона не могла стояти і дивитися на всю цю бездіяльність і дрібні чвари. Воєначальники поводилися ніби діти, чубилися між собою, наче хтось інший міг виграти війну замість них, якщо вони достатньо довго тягтимуть час». Усі здивовано подивилися на жінь, ніби в неї раптом виросли крила. Вейше не урвав її, вона продовжила. Минули, курва, три дні. Якого біса ви сперечаєтеся про склад підрозділів? Імперія слабка зараз. Нам треба відправляти війська на північ зараз. Тоді чому б нам не відправити лише тебе? Запитав Такха. Ти ж потопила лукоподібний острів, хіба не так? Жінь не розгубилась Ви хочете, щоб я вбила половину населення країни Мої сили не розрізняють своїх і чужих Так Хаглянув на Вейсшу Що вона взагалі тут робить? Я командир Цике, сказала Жінь І стою перед вами Ти дівчисько без досвіду командування Із заледве роком бою за плечима, сказав Гужубай Навіть не думай указувати нам, як вести війну я виграла попередню. І без мене вас би тут навіть не було. Вейсша поклав їй руку на плече. Жунінь, цить. Але він. Мовчати, суворо промовив він. Це обговорення не входить у твої повноваження. Нехай, говорять генерали. Жінь проковтнула заперечення. Двері скрипнули і прочинилися. Крізь отвір просунув голову палацовий прислужник. Прибув воєначальник Змії, хоче побачитися з вами, пане. Впусти його, сказав Вейша. Прислужник ступив уперед, щоб притримати двері розчиненими. До кімнати ввійшов Анцолінь, без супроводу, неозброєний. Зінджа відступив на крок праворуч, щоб дозволити цоліню стати поруч із його батьком. Неджа самовдоволено глянув на жінь, не би заявляючи, я ж казав. Вейша мав такий самий вигляд. Радий бачити, що ви з нами, майстре. Цолін спохмурнів. Не обов'язково було пливати і через мій флот. Інший шлях забрав би більше часу. Спершу вони прибули забрати мою родину. Я припустив, що ви досить далеко глядні, щоб завчасно їх забрати. Цолін склав руки. Дружина і діти прибудуть завтра вранці. Я хочу, щоб їх розмістили в найзахищенішому помешканні. Якщо я побачу в їхніх кімнатах бодайнатяк на шпигуна, то поверну весь свій флот на користь імперії. Вейс кивнув. Як забажаєте? Добре. Цолінь нахилився вперед, щоб поглянути на мапи. Вони всі хибні. У чому? Запитав Цінжа. Провінція коня не лишилась осторонь. Вони зібрали війська біля бази Їншен. Цолін показав нацятку якраз над провінцією Зайця. А провінція Тигра веде свій флот до осіннього палацу. Вони затуляють вам шляхи наступу. У вас небагато часу. Тоді скажіть, що я маю зробити, сказав Вейша. Жін вразило, як може змінюватися його тон, що й новладний і наказовий, а тепер шанобливий і м'який, наче вучня, який просить допомоги в учителя. Солінь з осторогою глянув на нього. Через тебе загинули гарні люди. Сподіваюся, ти це знаєш. Тоді вони загинули заради гарної мети, сказав Вейсша. Сподіваюся, ви також це знаєте. Солін не відповів. Він просто сів, підтягнув до себе мапи і почав розглядати лінії нападу з утомленою досвідченістю людини, яка воювала все життя. Час минав, але... Попри постійні затримки наступу на північ, Арлон продовжував готуватися до війни, немов би стиснута пружина. Військові приготування просочилися майже в усі аспекти цивільного життя. Сіроокі діти працювали біля печей у збруарні і розносили повідомлення по місту. Їхні матері з приголомшливою швидкістю шили бездоганно підігнані форми. Бабусі в їдальнях помішували коньги у величезних баняках, поки їхні онуки розносили миски солдатам. Минув ще тиждень. Воєначальники продовжували кричати один на одного в нарадчій кімнаті. Жінь не витримувала постійного очікування і вихлюпувала адреналін із неджею. Двобої були приємною вправою. Сутичка в Лусані чітко дала зрозуміти Жінь, що вона надто покладалася на прикликання вогню. Її рефлекси ослабли, м'язи атрофувалися, а витривалість майже зникла. Тож принаймні раз на день вони з брали зброю і піднімалися на безлюдні місця високо в скелях. Жінь губилася в чистій бездумній фізичності їхніх ударів. Коли вони билися, її розум не міг затриматися на жодній думці. Вона була надто заклопотана вирахованням кутів, маневруванням сталі об сталь. Безпосередність бою була її власним наркотиком і могла змусити стати нечутливою до всього іншого, що можна раптом відчути. Алтань не мучитиме її, якщо вона не думатиме. Удар за ударом, синиця синцем Жінь повертала втрачену ем'язову пам'ять і насолоджувалася цим. Тут вона могла керувати адреналіном і страхом, від яких щодень стривожено тремтіла. Перші декілька днів Жінь почувалася розбитою, у неї все боліло. Наступні дні стали кращими. Форма перестала висіти на ній. Вона позбулася надмірної худорлявості і уже не нагадувала скелет. Це єдине, за що вона була вдячна повільним нарадам, так вона мала час стати солдатом, яким була колись. Неджа не був поблажливим супротивником у двобоях, але вона цього і не хотіла. Спочатку він стримувався, боячись нашкодити їй, доки вона не виставила ногу і не збила його на землю. Він перекотився на живіт і підвівся. Якщо ти хотіла, щоб я впав, то могла просто попросити. Не будь паскудником. Щойно вона перестала пропускати удари в рукопашному бою, довшому за тридцять секунд вони перейшли до обитої зброї. Не розумію, чому ти так учепилася в нього, сказав він, утретє вибивши з її рук тризуб. Він незграбний, як чорт. Батько казав, щоб я змусив тебе перейти на меч. Вона знала. Чого хотів Вейша? І втомилася від цього аргументу. Дальність важливіша за маневреність. Вона наступила на тризуб і підняла його. Неджа підійшов до неї праворуч. Дальність. Вона захищалася. Коли прикликаєш вогонь, ніхто не наблизиться до тебе. Він відхилився. Вибач за очевидне, але ж ти вже не можеш цього робити. Жінь насупилася. Я це виправлю. А якщо ні? А якщо ти припиниш мене недооцінювати? Жінь не хотіла говорити йому, що вже намагалася. Щовечора вона піднімалася на це плесо, де ніхто не міг її бачити, ковтала дозу дурного блакитного порошку чаххання. Наближалася до печатки і намагалася випалити примарного Алтаня зі свого розуму. Не виходило. Вона так і не змогла змусити себе завдати йому шкоди, принаймні ці дововижні версії Алтаня, якої вона ніколи не знала. Коли вона намагалася битися з ним, він гнівався. А потім нагадував їй, чому вона завжди його боялася. Найгіршим було те, що Алтань не би з кожним разом сильнішав. Його очі виразніше горіли в темряві, сміх лунав гучніше – а декілька ночей тому він майже витиснув із неї все повітря перед тим, як вона отямилася. Нехай він і був лише видінням. Страх робив його матеріальнішим забущем. Ну ж бо. Жінь шторхнула неджу вбік, сподіваючись застукати його зненацька, але він саме вчасно виставив клинок і відбив удар. Вони билися ще декілька секунд, але вона швидко втомилася. Її тризуб раптом став значно важчим. Жінь почувалася так, не би б'ється втричі повільніше, ніж зазвичай. Ногами вона працювала брудно, без форм чи техніки, а замахи ставали все хаотичнішими і менш захищеними. «Це не найгірше», – сказав Неджа. Він відбив сильний удар від голови. «Хіба ти не рада?» Жінь напружилася. «І чому б то мені радіти?» «Я хотів сказати». Просто подумав... Він торкнувся рукою скроні. "Хіба не добре, що ти хоча б повернула собі розум?" Вона вдарила кінцем тризуба об землю. "Гадаєш, я заїхала з глузду?" Неджа швидко відступив. "Ні, я хотів сказати, що я бачив, як тобі було боляче. Це скидалося на тортури. Я подумав, що тобі мало хоч трохи полегшати. Коли від тебе жодної користі, це не полегшення, сказала вона. Жін прокрутила тризуб над головою і розкручувала далі, аби створити інерцію. Це була не палиця, і їй ставало розуму не задіювати на ньому такі техніки, але тепер вона розізлилася і діяла бездумно, а м'язи використовували знайомі, але хибні моделі. І це було помітно. З таким успіхом Неджа міг битися з малюком. Він за лічені секунди вибив тризуб із її рук. Я ж казав, Сказав він. Бракує гнучкості. Жін підняла тризуб із землі. Але він однаково дістане далі, ніж твій меч. А якщо я підійду ближче, Неджа вставив меч між зубцями тризуба і скоротив відстань між ними. Вона спробувала відбитись, але Неджа мав рацію. Тепер тризубом його було не дістати. Другою рукою він приставив кинджал до її підборіддя. Вона поварварськи врізала йому в литку. Він повалився на землю. «Сучка!» – сказав він. «Ти заслужив!» «Іди до біса!» Він качався по траві, тримаючись за ногу. «Допоможи підвестися!» «Зробімо перерву!» Жень кинула три зуб і сіла на траву біля нежі. Легені досі не відновилися. Вона надто швидко втомлювалася і не витримувала більше двох годин двобою, а це значно менше повного дня на полі битви. Неджа навіть не спітнів. З мечем ти значно краще боєшся. Прошу, скажи, що ти це знаєш. Не опікай мене. Від цієї штуки жодної користі. Вона заважка для тебе. Але я бачив тебе з мечем. Я звикну. Я просто думаю, що тобі не варто приймати доленосні рішення, керуючись сентиментальністю. Жень здивовано подивилася на нього. І що ж це означає? Він зірвав жменю трави. Забудь. Ні, скажи. Добре. Ти не відмовляєшся від Тризуба, бо це його зброя, егеш. У жінь скрутило нутро. Це безглуздо. О, та годі тобі. Ти завжди говориш про Алтаня так, не би він був великим героєм. Але це не так. Я бачив його в кахурдалені, бачив, як він говорив до людей. І як же він говорив до людей? Різко запитала вона. Не мов би вони предмети і належать йому. Чхати він хотів на людей, важило лише те, як вони могли йому прислужитися, тепер у голосі Неджі чулася злість. Алтань був гівнюком, і командир з нього також був гівняний. Він кинув мене на смерть, і ти це знаєш, а тепер ти тут, Бігаєш із його тризубом і белькочеш про помсту за того, кого маєш ненавидіти. Тризуб раптом став страшенно важким. Це несправедливо. Вона почула віддалене дзищення у вухах. Він мертвий. Ти не можеш. Це несправедливо. Знаю, м'яко промовив Неджа. Гнів полишив його так само швидко, як і нахлинув. Він був виснажений. Сів, сутулившись, і бездумно ерве в травинки в руках. «Вибач. Не розумію, чому я це сказав. Я знаю, наскільки він тобі небайдужий. Я не говоритиму про Алтаня», сказала Жень. «Не з тобою. Не зараз. І взагалі ніколи». «Гаразд», сказав він і глянув на неї таким поглядом, якого вона не зрозуміла, поглядом, у якому могло бути порівну жалю і розчарування, від чого їй стало страшенно ніяково. Гаразд. Через три дні по тому Рада нарешті дійшла спільного рішення. Принаймні Вейсша і Цолінь домовилися щодо безпосередніх військових дій, а потім змусили інших підкоритися. «Ми моритимемо їх холодом, оголосив Вейсша. «Південь, сільськогосподарська житниця імперії. І якщо північні провінції не поступляться», то ми просто їх не годуватимемо. Так хапригальмував. «Ви просите нас зменшити експорт щонайменше на третину. Так ви матимете нижчий прибуток рік чи два», – сказав Вейша. «А потім ваші ціни злетять уже наступного року. Північ не в тому стані, щоб стати самодостатньою в сільському господарстві. І якщо ви підете на цю одноразову жертву, імовірно, це покладе край і податкам». Жебраки не мають важелі впливу. А що з прибережними маршрутами? Запитав Чажовека. Жін мусила визнати, що це справедлива заувага. Західний Мужвей і річка Голінь були не єдиними річками, які перетинали північні провінції. Туди легко могли постачати провізію з узбережжя, відсилуючи за припасами торгівців під личиною вихідців з півдня. Срібла в них було більш ніж у досталь. Їх прикриємо ах, сказав Вейсша. Схоже, чажовка це вразило. Ти довіряєш королеві піратів. Це в її ж інтересах, сказав Вейсша. За кожний корабель блокадників, який вона перехопить, її флот отримає 70% прибутку. Вона не така дурепа, щоб обманювати нас. Північ має й інші джерела постачання зернових, зауважив Гужубай. Орні землі є в провінції Зайця, наприклад. Ні, немає, самовдоволено промовив Неджа. Минулого року провінцію Зайця спіткала цвіль, і вони втратили зерно для посівів. Ми продали їм кілька ящиків високоврожайного зерна. «Пам'ятаю», – сказав Цолінь. «Якщо ви намагалися задобрити їх, то не вийшло». Зінджа неприємно посміхнувся. «Не намагалися». Ми продали їм зіпсуте зерно, і вони погодилися пустити в їжу свої запаси. Якщо ми відріжемо зовнішнє постачання, голод спіткає їх уже за шість місяців. Усі воєначальники були вражені. Жін бачила, як присутні за столом неохоче кивали. Лише Китай був невеселим шість місяців. Відлунням повторив він. Я думав, що ми намагаємося вирушити вже наступного місяця. До того часу вони не відчують блокади, сказав Чінджа. Це не важливо. Важлива лише погроза блокади, не обов'язково і справді морити їх холодом. Чому? Запитав Чінджа. Китая вжахнули його слова. Бо так ти прирікаєш тисячі невинних людей. А ще це не те, що ви казали мені, коли просили зробити розрахунки. Байдуже, що ми там тобі казали, промовив Чінджа. Знай своє місце. Китай не вмовкав. На що повільно морити їх холодом? На що взагалі чекати? Якщо ми підемо в наступ просто зараз, то зможемо закінчити цю війну ще до зими. А якщо чекатимемо, то застрягнемо на півночі, коли річки замерзнуть. Генерал засміявся. Хлоп, я думає, що краще за нас знає, як перемогти. Китай побагровів бо я справді читав Сунзи, тож так. За цим столом ти не єдиний випускник Сінегарда, сказав генералху. Звісно, але я вчився там у добу, коли для того, щоб тебе прийняли, потрібні були мізки, тож ваша думка не враховується. Вейсша! Крикнув генералху. Вгамой свого хлопця! Вгамуй свого хлопця, перекривив Китай. Заткни єдину людину! яка має хоча б наполовину життєздатну стратегію, бо моє его не витримує жару. Годі, озвався Вейша. Ти заступив межу. Цей план заступив межу, заперечив Китай. Тебе усунуто, сказав вейша. Геть з очей, доки по тебе не пришлють. На коротку страшну мить подумала, що Китай почне перекривлювати і вейшу, але він лише кинув свої папери на стіл, грюкнув чорнильницею і рушив до дверей. Продовжуй розмахувати кулаками, і батько вже не кликатиме тебе на наради, сказав Неджа. Вони з жинь вийшли вслід за Китаєм. Що, на думку, жин було небезпечним кроком нежі, але Китай був надто злий, щоб почуватися вдячним за такий жест. Продовжуйте ігнорувати мене, і ми не матимемо палацу, щоб проводити в ньому наради, випалив Китай. Блокада. Блокада, курва. Наразі це найкращий варіант. Сказав Неджа. У нас немає військової спроможності пливати і на північ самим, але ми можемо просто зачекати. Та це може розтягнутися на роки. Крикнув Китай. І що буде тим часом? Ви просто лишите людей помирати. Погрози цілком можуть спрацювати, сказав Неджа. Китай призерливо глянув на нього. Тоді ви намагаєтеся впоратися з країною, в якій панує голод. Ви не об'єднаєте її, заморивши голодом невинних людей. Ми не збираємося морити голодом. Ні. Вони їстимуть кору. Листя. Коров'яче лайно. Я можу придумати мільйон стратегій кращих за вбивство. Тоді спробуй поводитися дипломатично, різко відповів Неджа. Не можна висловлювати неповагу до старої гвардії. Чому? «Стара гвардія і гадки немає, що робить?» – крикнув Китай. Вони утримують свої позиції, бо вправні в групових маневрах. Вони випускники Сінегарда, звісно, але тоді вся навчальна програма була лише основами підготовки про всяк випадок. Вони не мають вичерпної бази у військовій науці чи технології, і вони ніколи не завдавали собі клопоту навчанням, бо знають, що ніколи не втратять роботу. Я думаю. Ти недооцінюєш деяких кваліфікованих представників, сухо промовив Неджа. Ні, твій батько завиязаний по руках і ногах, сказав Китай. Зачекай, я зрозумів, ось воно, люди, яким він може вірити, некомпетентні, а компетентних він мусить тримати на короткому повідку, бо вони можуть спрогнозувати поразку. І що? Він має натомість повірити тобі. Я єдиний, хто знає, що робить. Але ж, по суті. Ти приєднався до нас ледь не вчора. Тож, може, якщо припиниш так смикатися, батько почне довіряти тобі не менше, ніж тим, хто служить йому вже не одне десятиліття. Китай кинувся геть, ледь чутно бурмочучи щось собі під носа. Жінь підозрювала, що тепер він днями не виходитиме з бібліотеки. Придурок, пробурмотів неджа, щойно Китай відійшов достатньо далеко. На мене не дивися, сказала Жін. Я на його боці. Блокада непокоїла її не так сильно. І якщо північні провінції опиратимуться, то голод добре їм прислужиться. Але вона не могла стерпіти думку про те, що вони збираються розврушити гніздо шершнів, бо ж їхня єдина стратегія полягала в тому, щоб чекати, ховатися і сподіватися, що шершні не вжалять першими. Невизначеність була для неї нестерпною. Вона хотіла атакувати. «Невинні не помруть», – наполягав Неджа, хоча й говорив так, не би намагався переконати себе. «Вони здадуться ще до того, як усе стане погано». «Мусять здатися». «А якщо не здадуться?» – запитала вона. «Тоді ми атакуватимемо». «Ми атакуємо, або вони помруть з голоду», – сказав Неджа. «Безпрограшний варіант». Військові сили «Арлона» перейшли до виконання завдань у середині країни. Армія вже не готувала кораблів до відплиття, натомість зосередившись на будівництві оборонних структур, щоб зробити «Арлон» повністю неуразливим до вторгнення міліції. Оборонна війна здавалася дедалі імовірнішою. І якщо республіка не почне наступ на північ зараз, то застрягне вдома до наступної весни. Минула вже майже половина осені, а жінь ще не забула, якими суворими були сінегарцькі зими. Коли похолодає, стане важче кип'ятити воду і готувати гарячу їжу. Хвороби та обеємороження швидко поширяться табором. Війська страждатимуть. А південь лишиться теплим, гостинним і достиглим для збору. Щодовше вони чекатимуть, то вищі шанси на те, що міліція спуститься річкою до Арлона. Жінь не хотіла воювати в оборонній війні. Усі видатні трактати з військової стратегії сходилися на тому, що оборонні битви – суцільний кошмар. І хай би яким укріпленим не був варлом, йому буде важко здолати об'єднані війська з півночі. Звісно, Вейша також це знав, він був надто освіченим, щоб вірити в інший розвиток подій. Але з кожною новою нарадою він усе частіше ганив Китая за те, що той посмів заговорити, а сам догоджав воєначальникам і анічогісінько не робив для того щоб підбурити союз до активних дій. Жін починала думати, що навіть якби провінція дракона виступила самостійно, це було б краще за нічого. Але наказ не надходив. У батька зв'язані руки знову і знову повторював Неджа. Китай і далі просиджував години в бібліотеці, з усе більшим розчаруванням складаючи воєнні плани, якими ніколи не скористалися б. «Я знав, що приєднатися до вас – це зрада», ремствував він, звертаючись до Неджі. Але не думав, що це буде самогубством. Воєначальники дійдуть згоди, сказав Неджа. Ага, а я каже. Чажовека, ліновий кнур, який хоче сховатися за мечами Республіки, утакхи кишка тонка, щоб робити щось інше, окрім як ховатися за чажовком, а гужубай, може. І розумніший за багатьох, але він не ризикне своєю головою, якщо не ризикнуть і двоє інших. Має бути ще щось, думала Жін. Щось, чого ми не знаємо. Вейша ні за що не сидів, склавши руки, чекаючи зими і не проявляючи ініціативи. Чого він чекає? За браком кращих варіантів, жін сліпо вірила вещі. Вона збиралася з духом, коли її люди питали про затримку. Не звертала уваги на чутки, що весь же обмірковує перемир'я з імператрицею. Вона розуміла що не може вплинути на політику, тож зосередилася виключно на тому, що могла контролювати. Вона ще частіше билася з неджею. Перестала розмахувати тризубом, мов би палицею. Познайомилася з генералами і лейтенантами республіканської армії. Докладала всіх зусиль, щоб інтегрувати цики у військову екосистему провінції Дракона, попри те, що батьці Жамса скаржилися на сувору заборону алкоголю. Вона вивчила командні коди республіканської армії, канали зв'язку та бойовий стрій для атаки на воді. Жень готувалася до війни, коли б вона не почалася. Аж до того дня, коли над долиною нестямно забили удзвони. Тієї ж миті посланці кинулися з причалу. Усіх в охопив захват від новини, що в провінцію Дракона пливуть кораблі. Величні білі кораблі з заходу. А потім Жін збагнула, що стало причиною зволікання. Вейше не просто тягнув час із експедицією на північ. Він чекав підкріплення. Роздаял 13. Жін просто вховалася крізь НАТО в послід за Неджею, який активно працював ліктями, щоб дістатися затоки. Причал уже наводнили допитливі цивільні й солдати, прагнучи роздивитися корабель при західників. Але ніхто не дивився на гавань. Усі закинули голови до неба. Крізь хмари над їхніми головами спускалися три машина рії завбільшки скитів. Кожна мала довгий прямокутний кошик, скріплений ременями під днищем, з небесно-лазуровими прапорами по боках. Жінь витріщилася на них, декілька разів кліпнувши. Як такі величезні об'єкти можуть триматися в повітрі? Вони здавалися їй безглуздими і абсолютно неприродними, мов би якийсь бог рухав їх у небесах своєю волею. Але це не могла бути робота богів. Призахідники не вірили в пантеон. Це зробив їхній творець. Від такої можливості жінь здригнулася. Її завжди вчили, що святий творець призахідників – це узагальнений образ, вигадка, щоб контролювати стривожене населення. Єдине антропоморфне всемогутнє божество, в яке вірили призахідники, не могло пояснити складності Всесвіту. Але якщо Творець реальний, то все, що вона знала про 64 божества, про Пантеон, хибне. А раптом її боги не єдині у Всесвіті. Раптом існує якась вища сила, доступна лише призахідникам. А що, коли саме через це вони так суттєво випереджають Нікайн у розвитку? Коли машини рії наблизилися, небо заповнив звук, схожий на дзищення мільйона бджіл, але підсилений у сотні разів. Жінь бачила людей, які стояли на краях підвішених кошиків. З землі вони скидалися на крихітні іграшки. Летючі кити почали наближатися до Гавані, щоб приземлитися, все більшаючи і більшаючи в небі, аж доки їхня тінь не накрила всіх унизу. Люди в кошиках махали руками над головою. Їхні роти були широко розкриті, вони щось кричали, але ніхто не міг їх розчути через шум. Неджа схопив жінь за зап'ясток і потягнув її назад. «Відійди!» – крикнув їй у вухо. Поки міські охоронці відганяли натовп від місця приземлення, навкруги панував хаос. Одна за одною летючі машинерії з глухим звуком опустилися на землю. Він сили удару струснулася ціла гавань. Нарешті джищення стихло. Металеві кити зіщулилися і повалилися на бік, коли з них випускали повітря над кошиками. Запала тиша. Жін спостерігала. «Дивися, щоб очі не повипадали з очниць», – сказав Неджа. «Це просто іноземці». «Для тебе просто іноземці». «А для мене – екзотичні створіння». «Хіба в провінції півдня не було місіонерів?» «Лише на узбережжі». Після Другої Макової війни західницьким місіонерам заборонили перебувати на території імперії. Дехто ризикнув і надалі їздити до міст за межами зони впливу Сінегарда, але більшість трималися подалі від сільської місцевості на кшталт тікані. Тож я чула лише розповіді, пояснила Жін. Наприклад, що призахідники – велетні. Що вони вкриті рудим хутром. Що вони варять немовлят і їдять їх у супі. Ти ж знаєш, що такого ніколи не було. Там, звідки я родом, люди ще ровце вірили. Не джаздавлено за хихотів. Нехай минуле лишається в минулому. Тепер вони прибули як друзі. Імперія мала буремну історію відносин із Призахідною Республікою. Під час Першої Макової війни призахідники запропонували військову та економічну допомогу Федерації Мугень. Щойному генці знищили навіть натяки на суверенність Нікані, призахідники заселили прибережні райони місіонерами і релігійними школами, прагнучи знищити місцеві забобонні релігії. Певний час призахідницькі місіонери, попри заборону, навіть навідувалися до храмів. Якщо якісь шаманічні культи і уціліли після війни Червоного імператора з релігією, то призахідники загнали їх ще глибше в підпілля. Під час Другої Макової війни призахідники стали визволителями. На думку призахідників, які завжди заявляли, що їхня окупація на користь корінному населенню, федерація вчиняла надто багато звірств, і зберігати нейтралітет було морально неприйнятним. Після спалення спіру призахідники відправили свій флот до Наринського моря, об'єдналися з військами Тріади, відтіснили федерацію до її лукоподібного острова і домовилися про підписання мирної угоди з новоствореною Нікарською імперією в Сінегарді. А потім тріада захопила диктат над країною і викинула іноземців за борт. Ті призахідники, які лишилися, стали контрабандистами або місіонерами і ховалися в міжнародних портах на кшталт Анька Хілуня чи Кахурда Лайна, проповідуючи своє слово всім, хто завдавав собі клопоту бути з ними гостинним. А коли почалася Третя Макова війна, Призахідники відпливли на рятівних човнах так швидко, що коли підрозділ Жін дістався кахурда-лайна, їхне би там ніколи і не було. З посиленням війни призахідники лишалися норовливими спостерігачами, які відчужено дивилися за Великого моря, як нікарські громадяни горіли у своїх домівках. Могли прибути і раніше, уїдливо зауважила Жін. Останні два десятиліття весь західний континент палав у війні, сказав Неджа. Вони були трохи зайняті. Це стало для неї несподіванкою. Досі новини про Західний континент були такі неважливі для жінь, мов би його й зовсім не існувало. Вони перемогли. Можна і так сказати. Загинули мільйони. Ще мільйони лишилися без даху над головою і без країни. Але консорціум утримав владу у своїх руках, тож вони вважають, що це перемога. Хоча я не. Жінь схопила його за руку. Вони йдуть. З боку кожного кошика розчинилися дверцята. Один за одним призахідники виходили на пристань. Побачивши їх, Жінь відступила. Їхня шкіра була страшенно бліда, небездоганно порцеляново-білого відтінку, який так шанували сінегарці, а радше відтінку щойно випатраної риби. А волосся в них мало неправильні кольори, кричущі відтінки міді, Золота і бронзи зовсім не схожі на глибоку чорноту нікарського волосся. Усе в них, забарвлення, риси, пропорції, здавалося просто недоречним. Вони взагалі не схожі на людей, радше на істотці страшних історій. І хоча жінь була надто доросла для казок, усе в цих світлооких створіннях викликало в неї бажання тікати. — Як у тебе з призахідницькою? — запитав Неджа. Визнала вона. Ненавиджу цю мову. Усі на гарді їх усіх декілька років змушували вивчати дипломатичну призахідницьку. Правила вимови були геть не систематизовані, а граматична система так повнилася винятками, немов би її не існувало зовсім. Ніхто з однокласників жінь не приділяв значної уваги урокам призахідницької граматики. Основною загрозою для них тоді була федерація, а отже, значно важливіше було вивчити муганську. Жінь припустила, що тепер усе може обернутися зовсім інакше. З кошики вийшла колона призахідників такої ж зовнішності, з коротко підстриженим волоссям та в темно-сірих формах. Вони стали перед натовпом двома акуратними рядами. Жінь нарахувала двадцять осіб. Вона уважно вдивлялася в їхнє обличчя, але не могла відрізнити одне від іншого. Усі немовби мали однаково світлі очі, широкі носи і міцні щелепи. Усі були чоловіками. Кожен тримав на грудях химерну на вигляд зброю. Жінь не могла визначити її призначення. Вона скидалася на низку трубок різної довжини, заєднаних до купи майже позаду чимось схожим на ручку. Крізь дворця та в кошику пройшов останній солдат. З його форми жінь припустила, що то їхній генерал, ліворуч на грудях у нього були різнокольорові стрічки, яких не мали інші. Він одразу здався Жинь небезпечним. Щонайменше на півголови вищий за вейшу, він мав такі ж широкі груди, як Бадзі, а його загартоване обличчя було помережене зморшками і розумне. Позаду генерала йшла шеренга при західників у Сірих Сутанах і Каптурах. «Хто вони?» – запитала Жинь у Неджі. Вони не могли бути солдатами, у них не було ані спорядження, ані зброї. «Сіре товариство», – сказав він. Представники церкви божественного творця. Вони місіонери. Місіонери, які можуть говорити від імені головної церкви. Вони дуже освічені і мають гарну підготовку. Вважаю їх випускниками Сінегарцької академії релігії. Що? Вони навчалися в школі для священиків. Щось таке. А ще вони науковці. У їхній релігії науковці і священики – це те саме. Жін уже хотіла запитати, що це означає, аж раптом з кошика по центру вийшла остання постать. То була жінка, струнка, маленького зросту, в чорному кителі з гудзиками і високим коміром, що затуляв шию. Вона мала водночас суворий, чужоземний і елегантний вигляд. Її вбрання точно було не нікарське, але й зовнішність вона мала не призахідницьку. Вона здалася жін віддалено знайомою. Отакої. Присвиснув баці позаду жін. «А це хто?» «Леді Їнсайка Хажа», – сказав Неджа. «Вона заміжня». Неджа з огидою глянув на нього. «Це моя мати». Ось чому жін упізнала обличчя жінки. Вона вже бачила леді провінції дракона декілька років тому, у свій перший день у Сінегарді. Леді Сайка Хажа сплутала опіку на жинь учителя Фейжика з носієм і навіть не звернула уваги на жинь, вважаючи її південним сміттям. Можливо, за минулі чотири роки трапилося диво і ставлення Леді Сайка Хажі змінилося, але жінь дуже схилялася до того, щоб не любити її. Перед натовпом Леді Сайка Хажа зупинилася, блукаючи поглядом по Гавані, не оглядаючи своє королівство. Її погляду пав на жинь. Сайка Хажа примружилася, вочевидь, упізнавши її. Мабуть, вона також не забула тієї зустрічі. Аж раптом на її обличчі промайнуло щось схоже на страх, вона схопила призахідницького генерала за руку і тицнула пальцем у бік жінь. Генерал кивнув і віддав наказ. Тієї ж миті всі двадцятро призахідницьких солдатів наставили на жінь свою трупчасту зброю. Над Юрбою прокотилася хвиля мовчання, цивільні квапливо відступали. Повітря розітнули декілька різких звуків. Жін інстинктивно впала додолу. Перед нею в землі з'явилося вісім отворів. Вона глянула вгору. У повітрі пахло диму. Сірі вихори здіймалися з кінчиків трубок. О чорт, ледь чутно пробурмотів Неджа. Генерал викрикнув щось, чого Жінь не зрозуміла, але їй і не треба було перекладати його слів. Їх не можна було інтерпретувати якось інакше, окрім погрози. А на погрози вона реагувала двома способами. І якщо втекти не могла, з отаким натовпом, то їй лишалося битися. До жінки кинулися двоє призахідницьких солдатів. Вона вдарила найближчого тризубом у підборіддя. Він зігнувся, але лише на мить. Вона врізала ліктем йому в голову, схопила за плече і штовхнула вперед, використовуючи як людський щит, щоб стримати подальший вогонь. Це спрацювало, аж доки щось не впало Жінь на плечі. Рибальська сітка. Жінь замолотила руками, намагаючись скинути її, але та лише сильніше затяглася. Той, хто її тримав, смикнув сітку, і Жінь втратила рівновагу. Над нею навис при західницький генерал, націливши зброю їй просто в обличчя. Жінь глянула на дуло. Запах пороху був таким щільним, що вона мало не закашлялася. Вийша. крикнула вона. «Допоможіть!» Навколо неї юрбилися солдати. Хтось грубо заламав її руки за голову і притиснув до землі, інші схопилися за литки, стримуючи. Жінь почула, як клацнула сталь біля голови. Вона вивернулася і побачила поруч дерев'яну тацю, на якій лежали різноманітні тонкі пристрої, схожі на інструменти для тортур. Вона вже бачила такі пристрої. Хтось потягнув її голову назад і змусив роззявити рота. Жінка з алебастровою шкірою, ота сірого товариства, стала навколі біля неї. Вона притиснула до язика жінь щось тверде і металеве. Жінь укусила її за пальці. Жінка відсмикнула руку. Жінь заборсалася дужче. Дивовижно, але хватка на плечах ослабла. Жінь випросталася і перекинула тацю, розкидавши інструменти по землі. На коротку відчайдушну мить вона подумала, що зможе вирватися. А потім генерал ударив її тупим кінцем зброї в голову і в жінь перед очима спалахнули зірочки. А за мить вона провалилася в темряву. «О, добре», – сказав Неджа. «Ти отямилася». Жінь опритомніла на кам'яній підлозі підвелася. Вона була незавезана. Добре. Рукою потягнулася по зброю, але її ніде не було. Не знайшовши тризуба, вона стиснула кулаки. Що? Це непорозуміння. Неджа схопив її за плечі. Ти в безпеці, ми тут самі. Те, що трапилося там, було помилкою. Помилкою. Вони сприйняли тебе за загрозу. Мати сказала їм напасти, щойно вони дістануться суші. Жін відчувала, як пульсує чоло. Вона торкнулася пальцями того місця, знаючи, що там уже наливається величезний синець. Тоді вона справжня сука. Часто так і є, але тобі нічого не загрожує. Батько вмовить їх. А якщо не зможе? Зможе. Вони ж не ідіоти. Неджа взяв її за руку. Може, годі. Жін почала міряти кроками невеличку кімнатку, не би загнана в клітку тварина. Скреготіла зубами, стурбовано потираючи перед пліччя. Але вона не могла стояти спокійно, її розум метався в паніці. І якщо вона припиняла рухатися, то починала неконтрольовано тремтіти. Чому вони сприйняли мене за загрозу? Наполегливо запитала вона. Це, ГМ, трохи складно. Неджа помовчав. «Гадаю, найпростіше це пояснити тим, що вони хочуть тебе вивчити. Вивчити. Вони знають, що ти зробила з лукоподібним островом. Знають, на що ти здатна. Як наймогутнішій країні на землі, звісно ж, їм хочеться це дослідити. Гадаю, вони запропонували певні умови, щоб отримати змогу оглянути тебе в обмін на військову допомогу». Мати вбила йому голови, що по-тихому ти не дасися. То виходить, Вейша продає мене в обмін на допомогу. Усе не так. Мати, Неджа продовжував говорити, але Жень уже не слухала. Вона уважно розглядала його, міркуючи. Їй треба вибратися звідси. Вона мусить зібрати цики і вивести їх з Арлона. Неджа був вищий, важчий і сильніший за неї, але вона все одно могла його здолати, треба дістатися до очей і шрамів, впитися нігтями йому в шкіру і бити коліном по яйцях, доки він не відступиться. Але так вона все одно може опинитися в пастці. Двері можуть бути замкнені зовні. А якщо вона виламає двері, то, можливо. Ні, за ними точно стоятимуть охоронці. А що з вікном? Глянувши на нього, вона могла сказати, що вони на другому. Можливо, третьому поверсі, тож, може, їй вдасться якось спуститися, якщо вирубити Неджу. Їй просто потрібна зброя, ніжки стільця підійдуть або скалка порцеляни. Вона потяглася до вази для квітів. Не треба, Неджа простягнув руку і схопив її за зап'ясток. Жень намагалася вирватися. Він боляче заламав її руку, змусив стати навколішки і притиснув коліном спину. Та годі, Жін. «Не будь дурепою!» «Не роби цього!» – видихнула вона. «Неджа, будь ласка, я не можу лишитися тут!» «Тобі заборонено виходити з цієї кімнати!» «То тепер я Бранка!» «Жень, прошу!» «Відпусти мене!» Вона спробувала вирватися. Він стиснув її сильніше. «Тобі нічого не загрожує!» «То відпусти мене!» Ти зірваш перемовини, які велися роками. Перемовини. Верее сканула Жень. Ти думаєш, мені є діло до якихось тупих перемовин. Вони хочуть препарувати мене. Батько цього не допустить. Ти думаєш, він тебе віддасть. Думаєш, я це дозволю. Та я радше помру, аніж дозволю комусь тобі нашкодити. Жень, заспокойся. Це зовсім її не заспокоїло. Щомиті вона почувалася так, не би на шиї затягується зашморх. «Моя родина планувала цю війну понад десятиліття», – сказав Неджа. Мати багато років виконувала дипломатичну місію. Вона навчалася в Призахідній Республіці, тож має міцні зв'язки з Заходом. Щойно почалася Третя війна, батько відіслав її за кордон, щоб забезпечити нам військову підтримку від призахідників. Жінь розреготалася. Ну, тоді вона уклала фігову угоду. Ми на це не підемо. Призахідники жадібні і податливі. І хочуть отримати ресурси, які їм може дати тільки імперія. Батько вмовить їх. Але не варто їх злити. Нам потрібна їхня зброя. Неджа відпустив її руки, коли стало ясно, що Жінь перестала вириватися. Ти була присутня на нарадах. «Без них ми цієї війни не виграємо». Жінь розвернулася, щоб стати до нього обличчям. «Ти хочеш оті трупчасті штуки, хай би що-то не було». Вони називаються аркебузи. Це ніби ручна гармата, тільки легше за арбалет і може пробити дерев'яні панелі, а ще вони стріляють на далекій відстані. «О, я впевнена, що Вейша хоче не один ящик цих штук». Неджа відверто глянув на неї. Нам потрібне все, що ми зможемо отримати. Але, припустімо, ви виграєте цю війну, а призахідники не захочуть йти, сказала вона. Припустімо, що повториться все, як було за першої Макової війни. Вони не зацікавлені в тому, щоб лишатися, примарливо сказав він. Вони з цим покінчили. Зрозуміли, що їм надто важко обороняти свої колонії, а війна занадто ослабила їх, щоб розкидатися ресурсами так, «Як раніше. Вони хочуть лише права на торгівлю і дозволу висаджувати місіонерів, де їм заманеться. Наприкінці цієї війни ми змусимо їх доволі швидко покинути наше узбережжя. А якщо вони не схочуть піти?» «Сподіваюся, ми знайдемо спосіб», – сказав Неджа. «Як уже робили це раніше. Але наразі батько збирається обрати менше злих. І ти зроби те саме. Двері розчинилися. До кімнати зайшов капітан Ежедень. «Вони готові», – сказав він. «Вони». Відлунням повторила Жін. Воєначальник дракона приймає призахідницьких делегатів у великій залі. «Вони хочуть з тобою поговорити». «Ні», – сказала Жин. «З тобою все буде гаразд», – сказав Неджа. «Просто не роби дурниць». «У нас дуже різне уявлення про те, що таке дурниці», Озвалася вона. Воєначальник дракона не любить чекати, ежедень змахнув рукою. Двоє охоронців вийшли вперед і взяли жінь під руки. Вона спромоглася востаннє панічно глянути на Неджу, озирнувшись через плече, а потім охоронці вивели її за двері. Охоронці привели жінь у невеликий передпокій, що передував великій залі палацу, і замкнули за нею двері. Вагаючись, вона пішла вперед. Майже одразу побачила призахідників, які сиділи на золочених стільцях навколо центрального столу. Зінджа сидів по праву руку від батька. Південних воєначальників пересадили в кінець столу, і вигляд у них був схвильований і ніяковий. Жін була впевнена, що зайшла до зали посеред запеклої суперечки. У повітрі тріскотіло виразне напруження, сторони були збуджені, розчервонілі й розгнівані, мов би осьось ось вибухнуть. Жінь затрималася на мить у передпокої, закрита від поглядів кутовою стіною, і прислухалася. Консорціум ще не оговтався після власної війни, говорив призахідницький генерал. Спершу жінь заледве його розуміла, але поступово мова поверталася до неї. Вона знову відчула себе студенткою, яка сиділа на занятті дзими і учила на пам'ять дієслівні часи. Ми не в настрої розмірковувати. Це не розмірковування, стурбовано промовив Вейсша. Він говорив при Західницьку як рідною. Ми можемо повернути цю країну за лічені дні, якщо ви лише. То зробіться це самотужки, сказав генерал. Ми тут у справах, а не заради альхімії. Нас не цікавить перетворення шахраїв на королів. Вейсша відкинувся на спинку стільця. То ви хочете розпочати в моїй країні експеримент, а вже потім вирішувати, чи втручатися. Необхідний експеримент. Ми прибули сюди не для того, щоб віддати кораблі твої волі, Вейсша. Це розвідка. Чого? Чи готова нікань до цивілізації? Ми не надамо допомоги просто так. Ми вже робили цю помилку. Мугинці здавалися значно більш готовими до покращень, аніж ви. У них не було міжусобиць. Їхній уряд був значно досконалішим. І поглянь, чим це обернулося. Якщо ми не дорозвинені, то це через роки окупації чужоземцями, сказав Вейша. Це ваша провина, не наша. Генерал байдуже знизав плечима. Навіть так. Веща був роздратований. То чого ви шукаєте? Ну, було б нечесно, якби ми сказали хіба ні. Призахідницький генерал ледь усміхнувся. Але все це можна обговорити. Наша головна мета тут – це спірлійка. Вона свідомо зрівняла з землею цілу країну. Ми хочемо знати, як вона це зробила. Спірлійку ви не отримаєте, сказав Вейша. О, сумніваюся, що вирішувати вам. Жін увійшла в кімнату. Я тут. Жунін. Якщо Вейсжу і здивувала її поява, то він швидко опанував себе. Він підвівся і жестом показав на генерала призахідників. «Будь ласка, познайомся, це генерал Джозефус Старквет. «Дурне ім'я», – подумала жінь. Спотворена суміш складів, яку вона заледве могла вимовити. Тарквет підвівся. «Як на мене, ми повинні вибачитися перед тобою». Леді Сайкахажа Хажа переконала нас – що ми матимемо справу радше з дикою твариною. Ми не розуміли, що ти будеш такою людяною. Жінь кліпнула. Це справді мало прозвучати як вибачення. Вона розуміє, що я кажу?» Запитав Тарквет у вежі уривчастою, перекрученою нікарською. «Я розумію, при Західницьку», – випалила Жінь. Вона палко воліла б вивчити всі негарді при Західницьку лайку. Їй бракувало словникового запасу, щоб висловити все, що вона хотіла, але цього було достатньо. Я просто не маю бажання вести діалог з йолопами, які хочуть моєї смерті. Чому ви взагалі з нею говорите? Не стрималася леді Сайка Хажа. Її голос був високим і надрив'ястим, немов би вона щойно плакала. Вона впилася в поглядом, у якому відчувалася чиста отрута. То було не просто презирство то була злісна, вбивча ненависть. Вона нечистова мерзота, гаркнула Сайка Хажа. Вона мітка проти творця, і її треба якомога швидше затягти в сірі вежі. Ми нікого нікуди не тягтимемо, роздратовано промовив вийша. Жунінь, прошу, сядь. Але ти обіцяв, просичала йому Сайка Хажа. Ти сказав, що вони знайдуть спосіб виправити його. Вийша схопив дружину за зап'ясток. Зараз не час. Сайка Хажа висмикнула руку і ударила кулаком по столу. Її чашка перекинулася, розливаючи гарячий чай по вишитій скатертині. Ти мені поклявся. Ти сказав, що все виправиш. Сказав, якщо я приведу їх назад, вони знайдуть спосіб знову зробити його нормальним. Ти ж обіцяв. Тихо, жінко. Вейсжа вказав на двері. Якщо не можеш заспокоїтися, то вийди. Сайка Хажа зиркнула на жінь, стиснула в уста від люті, ледь чутно пробормотіла щось і вилетіла з кімнати. За її відсутності в залі повисла довга мовчанка. Тарквет ледь усміхався. Вейсше відхилився на спинку стільця, ковтнув чаю, а потім зітхнув. «Вибачте моїй дружині». Після поїздок у неї псується вдача. Вона відчайдушно прагне відповідей. Жінка в сірій сутані, та, що стояла над жінь на причалі, накрила долонею долоню вище. «Ми розуміємо. Ми теж хочемо знайти ліки». Жінь зацікавлено глянула на неї. Жінка надзвичайно добре розмовляла нікарською, вона могла б бути носієм мови, якби не химерно пласкі тони. Її волосся кольору жита було прямий і сяйливе, заплетена змія подібними витками, що спадали їй на плечі. Сірі очі нагадували замкові стіни. Бліда шкіра немов папір, така тонка, що під нею проступали сині вени. Жін відчула дивне бажання торкнутися цієї жінки, просто щоб перевірити, чи вона на дотик людина. «Яке чарівне створіння», – сказала жінка. «Рідко випадає нагода зустріти того, хто одержими хаосом, але зберігає ясність розуму». Жодному з наших призахідницьких блаженних не вдавалося так добре ошукати спостерігачів. Я стою перед вами, сказала Жін. Я хотіла б забрати її до ізолятора, продовжила жінка, не мов би жинь і не говорила. Ми майже розробили інструменти, які можуть визначити сирий хаос у старильному оточенні. Якщо ми зможемо забрати її в сірі вежі. Я нікуди з вами не піду, сказала Жін. Генерал Тарквет погладив аркебузу, що лежала перед ним. «Насправді в тебе не буде вибору, Любонько». Жінка підняла руку. «Зачекай, Джозефусе». Божественний творець цінує свободу волі. Добровільна співпраця – це знак, що мотивованість і порядок переважають у твоєму розумі. Дівчина піде з власної волі. Жінь із невірою глянула на них обох. Невже Вейсша і справді думає, що вона погодиться? «Ти навіть зможеш узяти її в наступ на певний час», – сказала жінка Вейсші, немовби вони обговорювали приготування обіду. «Я вимагатиму лише регулярних зустрічей, можливо, раз на тиждень. З мінімальним втручанням. Поясніть, що означає мінімальне», – сказав Вейсша. «Здебільшого я лише оглядатиму її. Можливо, проведу кілька експериментів». Нічого, що матиме на неї постійний вплив, і вже точно нічого такого, що зашкодить її бойовим умінням. Я лише хочу поглянути, як вона реагуватиме на різні стимуля. Звін у вухах Жінь усе гучнішав. Голоси стали нечіткими і звучали, не підсилені. Розмова тривала, але Жінь могла вихопити лише уривки. Чарівне створіння. Чудовий солдат. Похитнути шальки терезів. Жінь усвідомила, що хитається. Внутрішнім зором вона бачила обличчя, якого не дозволяла собі уявляти тривалий час. Темні розумні очі. Вузький ніс. Тонкі губи і жорстока захоплена посмішка. Вона бачила лікаря щиро. Жін відчула, як над нею рухаються його руки, перевіряючи пута, щоб переконатися, що вона не зрушить ані на сантиметр із ліжка, до якого він її прив'язав. Відчула, як його пальці обмацують її рот із середини, перераховують зуби, рухаються по щелепі до шиї, щоб знайти артерію. Відчула, як його руки притискають її, коли він встромляє голку їй у вену. Вона відчувала паніку, страх і гнів водночас. Хотіла палити, але не могла, жар і полум'я просто булькотіли в грудях, вирували всередині, бо та бісова печатка заступила їм шлях, але жар усе одно наростав. Жінь здалося, що вона ось-ось вибухне. Жунінь, голос Вейсі пробився крізь туман. Вона з необиякими зусиллями зосередилася на його обличчі. «Ні», – прошепотіла вона. «Я не можу». Вейс же підвівся. «Це не те саме, що в Мугинській лабораторії». Жінь позаткувала. «Мені байдуже, я не можу цього зробити». «Що тут обговорювати?» Вимогливо поцікавився воєначальник кабана. Віддайте її і покінчимо з цим. Тихо, чажовку. Вейша квапливо потягнув жінь у куток кімнати, щоб призахідники їх не чули. Він стишив голос вони так чи інакше тебе змусять. І якщо співпрацюватимеш із ними, то завоюєш а їхню прихильність. Ви обмінюєте мене на кораблі, сказала вона. Ніхто тебе не обмінює, сказав він. Я прошу тебе про послугу. Зробиш це для мене. Тобі нічого не загрожує. Ти не чудовисько, і вони скоро це зрозуміють. А потім вона збагнула. Призахідники нічого не знайдуть. Не зможуть знайти, бо жінь уже не може прикликати вогонь. Нехай проводять скільки завгодно експериментів, але нічого не знайдуть. Датці подбала, щоб не лишилося чого шукати. Жунін, будь ласка, пробормотів Вейсша. У нас немає вибору. Щодо цього він мав рацію. Призахідники чітко дали зрозуміти, якщо знадобиться, вивчатимуть її силою. Вона може спробувати битися з ними, але далеко не зайде. Частина її відчайдушно хотіла відмовитися. Послати їх до Біса, скористатися нагодою і докласти зусиль, щоб утекти. Звісно. Вони вистежуватимуть її, але так вона мала бодай невеликий шанс вижити. Але на кону не лише її життя. Доля всієї імперії висіла на волосині. І якщо вона справді хотіла смерті імператриці, то повітряні кораблі і аркебузи призахідників були найкращим способом це здійснити. А отримати їхню прихильність вона могла, лише добровільно давшись їм у руки. Зачувши крик, колись казав їй Вейсжа, біжи на нього. Вона облажалася в Лусані. Більше не могла прикликати вогонь. Лише так вона відшкодує всі величезні скоєні хиби. Це єдиний шанс вчинити правильно. Алтань загинув заради звільнення. Вона знала, що він сказав би їй зараз. Припини бути такою сукою єстекою. Жінь опанувала себе, глибоко вдихнула і кивнула. «Я це зроблю». Дякую, на обличчі Вейщі проступило полегшення. Він повернувся до столу. Вона згодна. Одна година, сказала жін своєю найліпшою при Західницькою. Раз на тиждень. Не більше. Я матиму змогу піти, якщо почуватимуся некомфортно, і ви не торкатиметеся мене без мого чіткого дозволу. Генерал Тарквет прибрав руку з аркабузи. Справедливо. Призахідники були аж надто задоволені. Ужин скрутило всередині. О боги. На що вона погодилася? Чудово, сірока жінка підвелася. Ходи зі мною. Почнемо вже зараз. Призахідники зайняли цілий квартал будівель на захід від палацу. Жін підозрювала, що ці мебльовані помешкання вийша підготував для них давно. На синіх прапорах, вивішених з вікон, Виднівся знак, схожий на годинниковий механізм. Сіроока жінка жестом указала Жінь іти за нею до маленької квадратної кімнатки без вікон на першому поверсі центральної будівлі. Як ти себе називаєш? запитала жінка. Вони сказали Фанджунінь. Просто жинь, пробурмотіла Жінь, роззираючись кімнатою. Там було майже порожньо. Якщо не рахувати двох довгих вузьких столів з каменю, які, судячи зі слідів на кам'яній підлозі, туди затягли зовсім недавно. Один стіл був порожній. На другому були розкладені різноманітні інструменти, деякі зі сталі, деякі з деревини, де кілька жінь упізнала або могла здогадатися про їхнє призначення. Призахідники готували цю кімнату від самого прибуття. У кутку стояв призахідницький солдат, Аркебуза звисила в нього з плеча. Він стежив очима за кожним рухом жінь. Вона скорчила йому гримасу. Він не відреагував. «Можеш називати мене сестра Петра», – сказала жінка. «Чому б тобі не пройти отсюди?» Вона говорила справді чудовою нікарською. Жінь була вражена, хоча чогось бракувало. Речення Петри були бездоганно відточені й плавні, Можливо, граматично досконаліші, ніж у більшості носіїв, але слова все одно звучали якось неправильно. Тони То були трохи заслабкі, а ще вона промовляла все так стиснуто, немов би говорила зовсім не людина. Петра підняла чашку з краю столу і запропонувала її жінь. Лаунданому. Жін відсахнулася, здивована. «Навіщо?» «Це тебе заспокоїть». Мені сказали що ти погано реагуєш на лабораторне оточення. Петра вигнула губи. «Я знаю, опіати притлумлюють феномен, який ти проявляєш, а, але для першого спостереження це неважливо. Сьогодні мене цікавлять лише базові вимірювання». Жін глянула на чашку, розмірковуючи. Їй аж ніяк не хотілося бути одурманеною цілу годину, ще й наодинці з призахідниками. Але вона знала що в неї немає вибору і доведеться коритися Петрі, про що б та не попросила. Жін мала підстави розраховувати, що її не вбиватимуть. А надрештою вона невладна. Єдине, над чим вона досі мала контроль, це її власний дискомфорт. Вона взяла чашку і спорожнила її. Чудово, Петра показала на ліжко. «Он туди, будь ласка». Жін глибоко вдихнула і сіла на краєчок. Одна година. І все. Їй треба просто пережити наступні 60 хвилин. Петра почала безкінечні вимірювання. За допомогою мірної стрічки визначила зріст жінь, розмах рук і довжину стопи. Окружність її талії, зап'я стеків, литок і стегон. Потім коротшою стрічкою зробила низку менших вимірювань, на перший погляд, абсолютно безглуздих. Ширину очей жінь. Відстань від них до носа. Довжину кожного з указівних пальців. Це тривало цілу вічність. Жінь вдавалося не надто кривитися від доторку Петри. Лаунданум добре працював, свинцева важкість приємно осіла в кровотоку і підтримувала її заціпенілою, апатичною та покірною. Петра обгорнула стрічкою основу великого пальця Жін. «Розкажи мені про те, як ти вперше спілкувалася з ГМ цією сутністю, яку ти називаєш Богом. Як ти описала б цей досвід? Жінь не відповіла. Вона прийшла, щоб дозволити оглянути своє тіло. Це не означає, що вона мусить розмовляти. Петра повторила запитання. Жінь знову змовчала. «Ти маєш знати, – сказала Петра, відкладаючи мірну стрічку, що словесна співпраця – це умова нашої домовленості». Жінь насторожено глянула на неї. Чого ви від мене хочете? Відвертих відповідей. Мене цікавить не лише твоє тіло, а й можливість спасіння твоєї душі. Якби розум Жінь працював хоч трохи швидше, вона спромоглася б вигадати якусь розумну відповідь. А так лише зробила скептичну гримасу. Схоже, ти переконана, що наша релігія хибна, сказала Петра. Я знаю, що вона хибна. Лаунданум розв'язав жінь язика, вона усвідомила, що говорить усе, що спадає їй на думку. Я маю докази існування своїх богів. Справді. Так, і я знаю, що Всесвіт – це не творіння одного чоловіка. Одного чоловіка. То ось у що ми віримо, на твою думку. Петра нахилила голову. Що ти знаєш про нашу теологію? Що вона дурна? Сказала Жинь, і це цілком підсумовувало те, чого її вчили. Якийсь час вони вивчали призахідницьку релігію, творцизм, як її ще називали на Гарді, коли жоден із них навіть подумати не міг, що призахідники повернуться до берегів імперії за їхнього життя. Жоден із них не ставився серйозно до уроків призахідницької, навіть учителі. Творцизм завжди був лише приміткою на полях. Жартом. «Які ж дурні ті вихідці з Заходу!» Жін пригадала іделічні прогулянки гірським схилом із Дзаном у перший рік учнівства, коли він змушував її досліджувати відмінності між східними і західними релігіями, а також висловлювати гіпотези щодо причин їхнього існування. Пригадала, як годинами корпіла над цими питаннями в бібліотеці. Вона з'ясувала… Щочисленні різноманітні релігії і імперії тяжіли до політеїзму, невпорядкуваності та безсистемності, їм бракувало послідовності навіть у сільській місцевості. Але призахідникам подобалося вшановувати єдину сутність, яку зазвичай уявляли чоловіком. «Як гадаєте, чому це саме так?» – запитала Жень Удзяна. «Гордість», – сказав він. «Їм подобається вважати себе володарями світу». Подобається думати, що Всесвіт створив хтось схожий на них. Але жін ніколи не замислювалася над питанням, як призахідникам вдалося стати настільки технологічно розвиненими, якщо їхній підхід до релігії такий сміховинно-помилковий. Дотепер це не було важливим. Петра взяла зі столу круглий металевий пристрій за з долоню і поклала перед Жін. Натиснула на кнопку з боку, кришка відкинулася. «Знаєш, що це?» то був якийсь годинник. Вона впізнала західницькі цифри, дванадцять у колі, з двома голками, що повільно оберталися. Нікарські годинники, які працювали на воді, були спорудами, що займали цілий кут кімнати. А ця річ була така маленька, що вмістилася б навіть у кишені. «Це хронометр?» «Дуже добре», – сказала Петра. «Я дуже ціную цю розробку». Поглянь на складний механізм, бездоганно підігнаний за формою, завдяки чому годинник працює самостійно. А тепер уяви, що ти знайшла це на землі. Ти не знаєш, що це. Не знаєш, хто його туди поклав. Який ти зробиш висновок? У цієї речі є творець чи вона випадковість природи, як камінь. Розум Жень Ліново прокручував запитання Петри, але вона знала, якого висновку Петра хотіла від неї. «Існує творець», – сказала вона після паузи. «Дуже добре», – повторила Петра. «А тепер уяви, що світ не би годинник. Подумай про море, хмари, небеса, зірки, усе це працює в бездоганній гармонії, щоб наш світ обертався і дихав так, як зараз. Подумай про життєві цикли лісів і тварин, які в них живуть. Це не випадковість. Цього не могли викувати в первісному хаосі, як часто стверджує твоя теологія. Це було свідоме творіння величнішої сутності, бездоганно великодушної і раціональної. Ми називаємо її божественним архітектором або творцем, як ти знаєш. Він прагне творити порядок і красу. Це божевільні міркування. Це найпростіше можливе пояснення краси і складності світу природи. Жінь сиділа мовчки, прокручуючи ці ідеї у втомленому розумі. Це звучало страшенно привабливо. Їй сподобалася думка, що світ природи докорінно пізнаваний і зводиться до низки об'єктивних принципів, закладених доброзичливим і раціональним божеством. Це значно хайніше і чистіше, ніж те, що вона знала про 64 богів безладних, які сплять у безкінечному вихорі сил, що створив матеріальний всесвіт, де все постійно змінюється і ніщо ніколи не записується. Легше думати, що світ природи Охайний, матеріальний і статичний подарунок, загорнутий і доставлений всемогутнім архітектором світобудови. Лишалася тільки одна вагома хиба. То чому ж усе так погано? Запитала Жін. Якщо цей творець задає всьому напрям, тоді. Чому творець не запобіг смерті? Закінчила замість неї Петра. Чому все йде не так, як треба, якщо існує план? Так. Як ви здогадалися. Петра ледь усміхнулася. Не дивуйся. Це найпоширеніше запитання кожного новонаверненого. І відповідь на це хаос. Хаос, повільно повторила Жін. Вона вже чула, як Петра використала це слово на нараді. Це був призахідницький термін, і нікарського відповідника він не мав. Мимоволі жінь запитала: "А що таке хаос?" Це корінь зла. Сказала Петра. Наш божественний архітектор не всесильний. Могутній, так, але він веде постійну боротьбу, щоб творити порядок у Всесвіті, який неминуче тяжіє до розрідження і плутанини. Ми називаємо цю силу хаосом. Хаос – це антитезапорядку, жорстока сила, яка постійно намагається захопити творіння архітектора. Хаос – це старіння, хвороби, смерть і війна. Хаос представляє найгірше в людстві – злість, заздрість, жадобу, зраду. Наше завдання – не допускати цього. Петра закрила годинник і поклала його назад на стіл. Її пальці завмерли над інструментами, немов би вагаючись, а потім обрали пристрій, схожий на два навушники, і пласке коло, прикріплене до металевого дроту. «Ми не знаємо, як і коли проявляється хаос», – сказала вона. Але частіше він показується в таких місцях, як твоя країна, нерозвинених, нецивілізованих і варварських. І твій випадок – один з найгірших проявів особистого хаосу з тих, які траплялися товариству. «Ви маєте на увазі шаманізм», – сказала Жін. Петра знову розвернулася до неї обличчям. «Ти розумієш, чому сіре товариство повинне досліджувати? Такі істоти, як ти, становлять жахливу загрозу земному порядку». Вона підсунула пласке коло під сорочку Жинь і притисла їй до грудей. Воно було крижаним на дотик. Жинь не стрималася і скривилася. «Не бійся», – сказала Петра. «Невже ти не усвідомлюєш, що я намагаюся тобі допомогти?» «Я не розумію», – пробурмотіла Жинь, – «навіщо ви взагалі лишили мене живою?» «Слушне питання. Дехто думає, що простіше тебе вбити». Але тоді ми ані на крок не наблизимося до розуміння зла і хаосу. І доведеться шукати інше втілення, яке прагнутиме руйнувань. Тож проти суджень сірого товариства я лишаю тебе живою, щоб ми нарешті навчилися це виправляти. Виправляти, повторила жінь. Гадаєте, що зможете мене виправити? Я знаю, що зможу тебе виправити. У виразі обличчя Петри була якась фанатична напруга, від якої жінь стало лячно. Коли Петра говорила, її сірі очі виблискували металевим сріблом. Я найрозумніша вчена сірого товариства за багато поколінь. Я десятиліттями переконувала інших почати вивчати нікарців. І я збираюся з'ясувати, яка чума косить твою країну. Вона притиснула металевий диск Жін між грудей. А тоді я збираюся вигнати її з тебе. Нарешті година минула. Петра склала свої інструменти на стіл і відпустила Жінь з оглядової. Остання дія Лаунданому вивітрилася, коли Жінь повернулася до казарм. Усі відчуття, які стримував наркотик, зніяковіння, роздратування, огида і виразний страх, накотилися на неї заразом, хворобливою лихоманкою, такою різкою, що вона звалила Жінь навколішки. Жінь спробувала дійти до вбиральні. Але не встигла зробити і двох кроків, як її зігнуло навпіл і знудило. Жень не могла цьому зарадити. Вона згорбилася над калюжею блювотиння і схлипувала. Доторки Петри, які під дією Лаунданому здавалися такими легкими, такими ненасильницькими, тепер були темними плямами, немов би комахи, які пробиралися під шкірою жінь, хоч як сильно вона намагалася їх видряпати. Її спогади змішалися, тепер вони збивали спантелику, їх не можна було розрізнити. Руки Петри стали руками щиро. Кімната Петри стала лабораторією щиро. Та найгіршим було силування, довбуче силування, а ще чиста безпорадність від знання, що її тіло вже їй не належить і треба сидіти спокійно і миритися. Але цього разу не через пута, а через простий факт, що вона сама вирішила бути там. Це єдине втримувало її від того, щоб спакувати речі і негайно поїхати з Арлона. Їй потрібно це робити, бо вона заслужила. У якийсь жахливий спосіб це мало сенс, це була спокута. Жінь знала, що вона чудовисько. Вона не могла далі цього заперечувати. Це було самобичування за те, чим вона стала. Це мала бути ти, сказав Алтань. Це вона мала загинути. До цього було недалеко. Коли жінь виплакалася, біль у грудях ослаб до тупого ниття. Вона підвелася, витерла сльози та слиз із обличчя. Стала перед дзеркалом у вбиральні і зачекала, доки з очей зійде червонова тість. Коли інші запитали, що сталося, вона відповіла, що взагалі нічого не було. Роздаял 14. Війну принесла вода. Жінь прокинулася від криків біля казарм. У паніці натягла форму, наосліп намагаючись всунути праву ногу в лівий черевик», аж доки не здалася і не побігла до дверей босоніш, стискаючи в руці тризуб. Зовні на піводях, нині солдати кудись бігли, зіштовхувались у збентеженій активності, а командири викрикували суперечливі накази. Але ніхто не націлював зброї, у повітрі налітали ракети, жінь не чула звуків гарматного вогню. Нарешті вона помітила, що більшість загонів бігли до лінії узбережжя. Вона побігла за ними. Спершу вона не зрозуміла, що бачить. На воді виднілися білі плями, не би велетень змухнув на водне плесо цвіт кульбаби. А потім вона добігла до краю причалу і зблизька роздивилася срібні півмісяці, що гойдалися майже на поверхні. Тими білими плямами були роздуті черевця риб. І не тільки риб, коли вона стала навколішки біля води, то побачила роздуті, знебарвлені трупи жаб, саламандр і диких голубів. Щось убило все живе у воді. Певно, отрута. Більше ніщо не вбиває стількох тварин так швидко. А це означало, що отрута точно в воді, а всі канали варлоні взаємопов'язані, тобто, цілком можливо, джерело питної води варлоні тепер зіпсоване. Але на що комусь із провінції дракона труїти воду? Якийсь час жінь просто отопіло стояла, розмірковуючи, припускаючи, що, певно, це був хтось із середини провінції. Вона не хотіла думати про альтернативний варіант, бо це означало, що отрута прийшла річкою згори, бо тоді це. Жин. Чорт. Жин. Жамса смикнув її за руку. Ходи щось покажу. Вона побігла за ним до кінця причалу, де цики згуртувалися навколо темної маси на дошках. Велика рибина. Купа ганчір'я. Ні. Людина, тепер вона бачила, але постать заледве була людською. Істота простягнула до неї бліду, кістляву руку. Алтаню. Жінь забракло повітря. Арача. Вона ніколи не бачила його в людській подобі. Він був змарнілим чоловіком і з голови допаяте укритим рачками, що впилися в блакитно білу шкіру. На нижній половині обличчя виднілася ріденька борідка – так обліплена морськими черв'яками і дрібною рибою, що важко було вирізнити в ньому людські риси. Жінь спробувала підлізти під нього руками, щоб допомогти підвестися, але від її доторку частини його плоті почали відпадати. Грудки мушель, кістки, а потім щось хрустке і порошкоподібне, що розеясипалося в її руках. Вона намагалася не відштовхнути його від огиди. «Можеш говорити?» Арача видав здавлений шум. Спершу вона подумала, що він похлинувся власною слиною, але потім із кутика його рота потекла піниста рідина кольору кислого молока. «Алтаню», – повторив він. «Я не Алтань», – Жін потяглася до долоні Арачі. «Чи могла вона щось зробити?» «Здавалося, мусила щось зробити». «Щось заспокійливе». «Щось, що зробив би командир». Але Арачі не мов би цього і не помітив. Його шкіра за лічені секунди стала синювато і страхітливо-фіолетовою. Вона бачила, як під нею пульсували вени, молості, чорнильно чорні. Ох, алтаню, сказав Арача. Я мав тобі сказати. Від нього пахло солоною водою і гниллю. Жінь нудило. Що? прошепотіла вона. Він примружився і глянув на неї молочними очима. Вони були плівчисті як у риби на базарі, химерно розфокусовані, і дивилися в різні боки, не би він так довго пробув у воді, що тепер не знав, як поводитися на суші. Він ледь чутно щось пробурмотів, щось надто тихе і спотворене, щоб це можна було зрозуміти. Жін здалося, що вона почула шепіт, щось схоже на страждання. А потім арача розеясипався в її руках, його плоть забулькотила водою, аж доки від нього не лишилися тільки пісок, Мушлі і перлове намисто. Отже, хрінь, сказав Жамса. Це жахливо. Заткнися, сказав Бадзі. Суні голосно застогнав і накрив голову руками. Ніхто його не втішав. Жінь оніміло дивилася на намисто. Треба його поховати, подумала вона. Це було б правильно, так? Чи повинна вона горювати? Жень не відчувала скорботи. Вона все чекала чогось, але цього так і не сталося і уже не станеться. Це не була гостра втрата, це було анітрохи трохи не схоже на те відчуття, від якого вона впала в оціпаніння після смерті Алтані. А рачу вона заледве знала і просто віддавала йому накази, а він корився, не ставлячи запитань, відданий цике аж до смерті. Ні, їй було недобре від того, що вона почувалася розчарованою, Роздратованою, бо арачі не стало і тепер у них не було шамана, здатного контролювати річку. Він завжди був для неї лише надзвичайно помічною шаховою фігурою, а тепер вона не могла його використовувати. «Що коїться?» – запитав Неджа, відсапуючись. Він тільки-но прибіг. Жін підвелася і струсила пісок із долон. «Ми втратили солдата». Помітно спантеличений, Неджа глянув на безлад на причалі. Кого? Одного з цике. Арачу. Він завжди був у воді. Те, що отруїло рибу, вочевидь, ударило і по ньому. Бляха, сказав Неджа. Цільлю був він. Сумніваюся, повільно протягнула вона. Забагато клопоту, як для одного шамана. Усе це не могло бути заради одного солдата. Мертва риба заповнила всю гавань. Той, хто отруїв Рачу, мав намір отруїти всю річку. Сіллю були не Цике, а провінція Дракона. Бо так, судаці збожеволіла. Даці запросила федерацію на їхню територію, щоб утриматися на троні. Вона легко отруїла б південні провінції, з готовністю пререкла б мільйони на голод, щоб зберегти решту імперії недоторканною. «Скільки загонів?» Наполегливо запитав Вейша. Усі зібралися в кабінеті, капітани Жидень, воєначальники, призахідники і усі доступні офіцери різних рангів. Благопристойність не мала значення. У кімнаті стояв страшенний шум. Усі говорили разом. Ми не рахували людей, які не потрапили до лікарні. Отрута у водоносному шарі. Ми закрили рибні базари. Вейсша перекричав шум. «Скільки?» Майже всю першу бригаду госпіталізували, сказав один з лікарів. Отрута призначена для живої природи. На людей вона діє слабше. Це смертельно. Ми так не думаємо. Сподіваємося за декілька днів побачити повністю видужалих. Даці збожеволіла. Запитав генералху. Це ж самогубство. Це вплине не лише на нас, а й уб'є все, чого торкається мужвей. Півночі байдуже, сказав Вейша. Вони вище за течією. Але це означає, що їм не обійтися без постійного джерела отрути, сказав ежедень. Вони мали б щоденно вливати в річку речовину. Або це відбувалося неподалік осіннього палацу, або ж вони підставили своїх союзників. Провінція Зайця. Запропонував Неджа. Неможливо, озвався Цінджа. У них жалюгідна армія. Вони заледве можуть оборонятися. І ніколи б не вдарили першими. Якщо вони жалюгідні, то зробили б усе, що їм сказала б даці. А ми впевнені, що це дадзі? запитав такха. А хто ж іще? Наполегливо поцікавився Цолінь. Він повернувся до вище. Це відповідь на твою блокаду. Даці ослаблює тебе перед тим, як завдати удару. Я не чекав би тут, щоб побачити, що вона зробить далі. Дзінджа грюкнув кулаком по столі. Я ж казав, ми мали відплисти ще декілька тижнів тому. З якими військами? Холодно, запитав Вейша. Щоки в цінджі стали яскраво червоними. Але Вейша не дивився на сина. Жін усвідомила, що його коментар призначався генералу Тарквету. Призахідники мовчки спостерігали за всім із задньої частини кімнати, з байдужими виразами на обличчях, схрестивши руки на грудях і стиснувши вуста, не би вчителі, які приглядають за класом неконтрольованих учнів. Сестра Петра частенько записувала щось у блокноті, який повсюди носила з собою, її вуста були вигнуті в легкій посмішці. Жінь хотілося її вдарити. «Це нейтралізує нашу блокаду», – сказав Цолін. Ми вже не можемо чекати. Але вода поступово впадає в море, сказала леді Сайка Хажа. В одну річку двічі не війдеш. Це лише питання кількох днів, коли отруйна речовина вимиється з бухти Омонот і в нас усе буде гаразд, вона благально глянула на присутніх, шукаючи підтримки. Хіба ж ні. Але йдеться не лише про рибу, голос китая був натягнутим шепотом. Він повторив, і цього разу в кімнаті запала мовчанка. Йдеться не лише про рибу, а про всю країну. Муж виживить притоки до всіх великих регіонів півдня. Ми говоримо про всі сільськогосподарські зрошувальні канали. Рисові поля. Туди вода надходитиме і надалі, лишатиметься там, затримуватиметься. Ми говоримо про величезну аграрну катастрофу. Але ж є зерносховище. Сказала леді Сайка Хажа Кожна провінція має запас зерна на неврожайні роки, правильно Ми можемо реквізувати їх І що лишиться їсти півдню? Заперечив Китай Ви змусите південь віддати вам запаси зерна і почнете виснажувати союзників У нас немає їжі, у нас немає навіть води Воду ми маємо, сказала Сайка Хажа Ми перевірили водоносні шари, вони не займані Жерела нормальні. «Добре», – сказав Китай. «Тоді ви просто помрете з голоду». «А як щодо них?» Чажовека показав пальцем у напрямку Тарквета. «Вони не можуть надіслати нам допомогу продовольством». Тарквет підняв брову і вичекувально глянув на Вейсшу. Вейс же зітхнув. «Консорціум не робитиме інвестицій, доки не впевниться в наших шансах на перемогу». Запала мовчанка. Уся рада глянула на генерала Тарквета. Воєначальники напустили на обличчя вирази віччю, страждання, благальної надії. Сестра Петра продовжувала щось писати в блокноті. Тишу порушив Неджа. Він говорив зваженою при Західницькою без акценту. Пане, мільйони людей загинуть. Тарквет знизав плечима. Тоді, може, вам краще починати наступ. Хитрість імператриці справила ефект підпаленого мурашника. Арлон вибухнув шаленою активністю, нарешті запустивши бойові плани, які чекали багато місяців. Війна за ідеологію раптом перетворилася на війну за ресурси. Тепер вичікувати капітуляції імперії було неможливо, тож південні воєначальники не мали вибору, окрім як віддати свої війська для походу вийщі на північ. Віддані накази надходили генералам а потім просучувалися через командирів до лідерів загонів і солдатів. За лічені хвилини Жень отримала наказ звітувати 14-й бригаді на ластівці, яка через дві години відпливала від третього хвилеріза. «Добре, ти в першому флоті», – сказав Неджа. «Зі мною». Приємний день, вона запхнула зміну форми в сумку і перекинула через плече. Неджа потягнувся, щоб скуйовдити їй волосся. «Видаєшся живою?» Маленькі солдати, нарешті ти отримала бажане. Дорогою до за вони обминали круговерть возів із коноплями, джутом, вапном для конопачення, танговою олією і вітрильним полотном. Усе місто пахло і звучало як верф, воно звідусіль відлунювало з однаковим тьмяним низьким стогоном, шумом десятків величезних кораблів, які знімалися з якорів і в яких починали обертатися гребні колоса. «Рухайтеся!» Віз, яким керували призахідницькі солдати, заледве не врізався в них. Неджа відтягнув Жіню у бік. Придурки, пробурмотів він. Жінь провела призахідників поглядом до військових кораблів. Гадаю, ми нарешті побачимо золоті війська Тарквета в дії. Насправді ні. Тарквет бере тільки основний загін. Решта лишаються в Арлені. Тоді на що вони взагалі їдуть? Бо вони тут для того, щоб спостерігати. Вони хочуть знати, чи здатні ми наблизитися до перемоги в цій війні. І якщо так, то чи здатні ефективно керувати цією країною. Минулого вечора Тарквет белькотів батькові щось про етапи людської еволюції, але, гадаю, насправді вони просто хочуть побачити, чи варті ми таких клопотів. Про кожне рішення цинжі доповідатимуть Тарквету. Усе що Тарквет побачить, надходитиме консорціуму. А консорціум вирішить, коли дати нам кораблі. Без них ми не зможемо взяти цю імперію, а вони не допоможуть нам, доки не візьмемо імперію. Жінь скривилася. То це такі умови? Не зовсім. Вони втрутяться до закінчення війни, впевнившись, що це безпрограшний варіант. Вони хочуть схилити шальки терезів, але спершу ми маємо довести, що здатні потягнути власну вагу. То це просто ще один паскудний тест. Сказала Жін. Неджа зітхнув. Більшою чи меншою мірою так. Чиста зарозумілість, подумалося Жін. Певно, добре мати таку міць, щоб гратися в геополітику, немов би в шахи. З'являтися і допитливо спостерігати, яка країна заслуговує на допомогу, а яка ні. «Петра їде з нами?» – запитала Жін. «Ні. Вона лишиться на кораблі Цинджі». вагався. «Але, Геем, батько сказав пояснити, що ваші зустрічі відбуватимуться як завжди, щойно ми знову об'єднаємося з флотом брата. Навіть під час військової кампанії. Найбільше в цій кампанії їх цікавиш ти». Петра пообіцяла, що зустрічей буде небагато. Годину щотижня, як і домовлено. Ти кажеш так, наче це мало, пробурмотіла тіла жінь. Ти ніколи не був лабораторним щуром. Три флоти готувалися відплисти з червоних скель. Перший під командуванням Дзінджі мав піднятися вгору мужвеєм через центр провінції Зайця, аграрного серця півночі. Другий під керівництвом Цоліня і генерала Хупливу здовж нерівного узбережжя навколо провінції Змії, щоб знищити кораблі провінції Тигра до того, як вони висадяться на кордоні. Відбитий головний передовий загін. Усі разом вони мали затиснути північно-східні провінції між наземним наступом і узбережжям. Даці буде змушена воювати з ворогом на двох фронтах, зокрема і на воді, а тут міліція завжди почувалася непевно. З точки зору чистої чисельності Республіка досі була в меншості. Міліція мала десятки тисяч солдатів проти республіканської армії. Але якщо флот вийші зможе виконати задумане, а призахідники дотримують слова, то вони мали чималий шанс перемогти в цій війні. Агов! Зачекайте! От лайно, пробур мотів Жінь розвернулася і побачила, як Венка Босоніш біжить хвалерізом до них. До грудей вона притискала лук. Неджа відкашлявся, щойно Венка зупинилася перед ним. Ох, Венко, зараз не найкращий час. Просто візьми це, важко видихнула Венка. Вона передала в руки Жень арбалет. Я взяла його з батькової майстерні. Найновіша модель. Перезаряджається автоматично. Неджа ніяково глянув на жінь. Це справді не. Гарно, егеш. Запитала Венка. Вона пробіглася пальцями по корпусу. «Бачиш, ось це. Складний спусковий гачок запускає механізм. Ми нарешті з'ясували, як змусити його працювати. Це лише прототип, але я гадаю, що він готовий. Ми відпливаємо через декілька хвилин, перебив її Неджа. «Чого ти хочеш? Візьміть мене з собою», – відверто сказала Венка. Жінь помітила сумку, перекинуту в неї за спину, але форми Венка не мала. «Категорично ні», – сказав Неджа. У Венки почервоніли щоки. «Чому ні?» «Мені». «Вже краще, ти навіть не можеш зігнути ліву руку, а їй і не треба», – сказала Жінь, «якщо вона стрілятиме з арбалета, ти з глузду заїхала», – наполягав Неджа. «Вона не може бігти з таким арбалетом, вона втомиться» тоді ми встановимо його на кораблі, сказала Жинь, і її заберуть із самого пекла битви. Їй буде потрібен захист між перезарядженнями, тож її оточуватиме загін лучників. Це безпечно, Венка тріумфально глянула на Неджу, як вона і сказала, безпечно, відлунням озвався Неджа, не приховуючи недовіри, безпечніше, ніж решті з нас, виправилася Жін. Але вона не закінчила, Неджа зміряв Венку поглядом, вагаючись, очевидно, Через брак правильних слів, ти не закінчила, ГМ, одужання, запитала Венка, ти це хотів сказати, Венко. Будь ласка, і скільки ж, по-твоєму, мені треба часу? Я місяцями сиджу на місці. Та годі, прошу, я готова, не безпомічно глянув на Жинь, не мов би сподіваючись, що вона вирішить цю ситуацію. Але яких слів він від неї чекав? Жинь навіть не розуміла у чому проблема, на кораблі знайдеться кімната, сказала вона, дозволь їй, це не тобі вирішувати. Вона може там загинути, ризик професії, сказала Венка, ми солдати, ти не солдат, чому? Через те, що було в голі ніс, Венка розреготалася, гадаєш, після того, як тебе зґвалтують, ти вже не можеш бути солдатом, Неджа ніяково переступив із ноги на ногу. Я цього не говорив, ні, річ саме в цьому. Навіть якщо ти так не говорив, то подумав, Венка поступово зривалася на крик Ти так думаєш, бо мене зґвалтували, тож тепер я ніколи не повернуся до нормального життя. Неджа потягнувся до її плеча, Меймей. -мей. Ну, годі, Меймей. -мей. Сестричка. Не по крові, а за чеснотою близькості їхніх родин. Він намагався звернутися до ритуальних стосунків із нею, щоб відмовити її їхати, те що з тобою трапилося, жахливо. Ніхто тебе не звинувачує. Ніхто тут не погоджується з твоїм батьком чи моєю матір'ю, знаю, крикнула Венка, мене ані трохи не це лайно, схоже, її слова зачепили неджу заживе. Там я не зможу тебе захистити, а ти взагалі хоч колись мене захищав, Венка скинула його руку зі свого плеча, ти знаєш, що я думала, коли була в тому будинку. Я все сподівалася, що по мене хтось прийде, я справді думала, що хтось ішов по мене. І де ти в біса був? Ніде. Тож іди до біса, Неджа. Ти не можеш уберегти мене, тож можеш із таким же успіхом дозволити мені битися. Так, можу, сказав Неджа, я генерал. Повертайся. Інакше я накажу комусь відтягти тебе назад, Евенка вихопила арбалет у жінь і наставила його на Неджу. Шворінь просвистів. Мало не вціливши Неджі в щоку, і застряг у стовпі на метр вище від його голови, затремтівши в деревині з гучним дзищенням, промазала, спокійно сказав Неджа. Венка кинула арбалет на хвилеріс і плюнула Неджі під ноги, я ніколи не мажу, біля сходні ластівки на цике чекала капітан Салкхі. Це була струнка тендітна жінка з коротко підстриженим волоссям, вузькими очима і рожево-смаглявою шкірою, нетемнуватого відтінку вихідців із півдня. А за смаглого тону блідих мешканців півночі, які забагато часу провели на сонці, я можу ставитися до вас, як до решти солдатів, сказала вона. Ви маєте змогу проводити наземні операції, з нами все буде гаразд. Я ознайомлю вас із їхніми спеціалізаціями, буду вдячна, Салкхі замовкла на мить, а якщо до вас. Ежедень розповів мені про вашу, ГМ, проблему, у мене досі дві руки і дві ноги, а ще в неї є три зуб, Сказав Китай, підійшовши до неї ззаду, дуже гарна штука для риболовлі. Приємно здивована, Жень розвернулася, ти пливеш із нами, це або твій корабель, або не джин. Відверто, і він, і я граємо один в одного на нервах, здебільшого це твоя провина, сказала вона, о, цілковита правда, сказав він, не переймайся. До того ж ти подобаєшся мені дужче. Тобі це приємно. Наскільки Жень розуміла, з китаєвих хвуст це прозвучало майже як пропозиція миру. Жінь широко всміхнулася. Разом вони піднялися на борт ластівки. Це не був багатопалубний військовий корабель. Це було крихітне лискуче судно, схоже за будовою на опіумні вітрильники. Один ряд гармат із кожного боку, але жодного требушета на палубі. Жінь уже звикла до принаднещадного, і тепер на ластівці їй було незручно тісно. Ластівка входила до першого флоту і була однією з семи легких і швидких вітрильників, здатних виконувати тактичні маневри. Вони відпливали на два тижні раніше, а ващий флот під командуванням Дзінчі продовжував приготування. На цей час вони були відрізані від ланцюжка командування Арлона. Але це було неважливо. Вони мали чіткі та прості інструкції – знайти джерело отрути, знищити його і покарати всіх причетних. Вейс не уточнив, як саме. Це рішення він лишив за капітанами, а тому всім кортіло дістатися туди першими. Роздаєл 15 команда ластівки планувала пливати і вгору проти течії, аж доки їх уже не оточуватиме мертва риба або не стане очевидним джерело отрути. Це місце мало бути неподалік злиття з головним руслом річки, достатньо близько до мужвею, щоб отруту не змило в океан і не заблокувало в тупику. Вони помандрували мужвеєм на північ і дісталися кордону провінції Зайця, де річка розділялася на декілька приток. Тут вітрильники розділилися. Ластівка обрала західний шлях, невелику затоку з повільною течією, що проходила через центральну частину провінції. Вони завбачливо опустили прапор, замаскувавшись під торговельне судно, щоб не збурювати підозрв імперії. Капітан Салкхі мала чистий і дуже дисциплінований корабель. Чотирнадцята бригада працювала на палубі позмінно, або спостерігала за узбережжям, або ж була на веслах унизу. Солдати й команда прийняли цики у свої лави з обачною байдужістю. І якщо в них і були запитання про те, на що здатні шамани, а на що ні, то вони тримали їх при собі, помітив щось, Жинь підійшла до Китаю біля поруча по правому борту. Після довгої зміни на веслах боліли ноги. За розкладом вона могла піти спати, але середина ранку була єдиним часом, коли їхні перерви збігалися. Вона відчувала полегшення від того, що вони з Китаєм знову друзі. Ще не повернулися до нормальних стосунків, Жін не знала, чи взагалі коли-небудь повернуться, але принаймні Китай не виказував холодного осуду щоразу, коли дивився на неї, ще ні. Він стояв абсолютно спокійний, зосередивши погляд на воді, немов би міг відстежити шлях до джерела хімікатів самою силою волі. Він злився. Жін бачила, коли він злився, у нього блідли щоки, а сам він тримався надто нерухомо і довго не кліпав. Вона просто раділа, що він сердиться не на неї, поглянь, показала вона, сумніваюся, що це правильна притока. Під багнистою зеленою водою рухалися темні фігури. А це означало, що річкові мешканці були досі живі та здорові, тож отрута їх не уразила. Китай нахилився вперед, що це? Жін простежила за його поглядом, але не розуміла, на що він дивиться. Китай витягнув із перебірки сачок, зачерпнув ним воду і дістав на великий предмет. Спершу жін здалося, що він спіймав рибу, але коли китай поклав її на палубу, Жінь зрозуміла, що то якийсь темний шкіряний мішечок завбільшки згрейпає фрут. Міцно зав'язаний на кінці і тому химерно схожий на жіночу грудь. Китай підняв його двома пальцями. А це розумно, сказав він, грубо, але розумно, що це неймовірно. Жодних сумнівів, що це робота випускника Сінегарда. Або випускника Юелу. До такого більше ніхто не додумався, би він простягнув предмет жінь. Вона позаткувала. Відмішечка страшенно смерділо то було поєднання протухлого тваринного запаху і різкого кислотного смороду отрути, що повернув спогади про забальзамовані свинячі зародки з занять медициною в майстра Енджо. Вона зморщила носа, ти скажеш, що це – свинячий шлунок, китай перевернув його на долоні і потрусив, стійкий до кислоти, принаймні до певної межі. Ось чому отрута не розчинилася до того, як дісталася Арлона. Китай потер край міхура між пальцями, Міхур лишається цілим, тож речовина нарочиняється у воді, доки спускається вниз за течією. А це означає декілька днів, що найбільше тиждень. Під тиском міхур розкрився. Рідина хлюпнула Китаю на руку, від чого шкіра засичала і узялася пухарями. У повітрі піднялася жовта хмарка. Кислотний запах посилився. Китай вилаявся і кинув міхур за борт, а потім квапливо витер шкіру об форму, бляха. Він оглянув руку, на якій проступав серйозний блідий висип. Жін відтягла його від хмарки газу. «На щастя, газ розсіявся за секунди, ти гречі цицьки, з тобою, я в нормі». «Ураження неглибокі, я так думаю», – китай затиснув долоню ліктем і скривився, – поклич Салкхі. «Гадаю, ми вже близько». Салкхі розділила 14-ту бригаду на загони по шість осіб, які розосередилися прилеглою територією для вилазки на сушу. Цики знайшли джерело отрути першими. Воно стало очевидним, щойно вони вийшли за лінію дерев, масивна триповерхова будівля з цвіницями з обох боків, що височили в архітектурному стилі давніх призахідницьких місій. Біля південної стіни над річкою стриміла одна труба, канал, який мав перекачувати у воду відходи і нечистоти. Та натомість із нього з механічною регулярністю в річку падали мішечки з отрутою. Хтось або щось скидало їх зсередини, ось воно, китай жестом покликав цика припасти до землі за кущами, ми маємо когось туди відправити, а як же варта, прошепотіла Жень. Яка ще варта? Тут нікого немає. Він мав рацію. Не схоже, щоб це місце охороняло багато військових. Жін могла перерахувати солдатів на пальцях однієї руки. «За півтори години розвідки по периметру інших на патрулюванні вони не знайшли, але це безглуздо», – сказала вона, – «можливо, у них просто бракує людей», – сказав Китай. «Тоді на що вони будять дракона?» – запитав Бадзі, – «якщо в них немає підтримки, то нападати нерозумно». «Усе містечко вимерло, можливо, це засідка», – сказала Жінь. «Кітая це не переконало?» але вони нас не чекають, може бути протокол. Можливо, вони всі ховаються всередині, оборону виставляють не так. Так роблять лише під час облоги, то ти хочеш, щоб ми атакували будівлю, маючи мінімальні розвідання. А раптом там цілий взвод. Китай витягнув із кишені сигнальну ракету, я знаю, як це з'ясувати, зачекай, сказав Жамса, капітан Салкхі сказала не вступати в бій до біса Салкхі. Сказав Китай із зовсім невластивим йому запалом. Жінь не встигла його зупинити, і він підпалив гніт, прицілився й кинув ракету до купи деревини за будівлею. Сильний удар сколихнув увесь ліс через кілька секунд, Жінь почула крики всередині будівлі. А потім із дверей висипала група чоловіків, озброєних сільськогосподарським раманентом, і кинулися до місця вибуху «Ось твоя варта», – сказав Китай. Жінь підняла три зуб «Ох», та пішов ти. Спостерігаючи за чоловіками, Китай ледь чутно рахував, осіб 15. Проти 24 нас, він глянув на Бацій Суні, як гадаєте, зможете їх вкласти, доки сюди прибудуть інші, ображаєш, сказав Бадзі, уперед. Лише двоє вартових лишилися біля дверей будівлі. Китай прибрав одного з них із арбалета. Жінь на декілька хвилин счепилася з іншим, розброїла його і висадила три зуб у горло. Вона відштовхнула його, він упав. Двері перед ними були широко розчинені. Жень глянула всередину на темний інтер'єр. Сморід тліючих трупів ударив їй у носа, ніби стіна, такий густий і різкий, що в неї засльозились очі. Жінь затулила рота рукавом. Вийдете. Бабах. Жінь розвернулася. Китай стояв над другим вартовим, опустивши арбалет і витирав із підборіддя кров. Він помітив, що вона дивиться на нього, просто для певності, сказав він. Усередині вони знайшли бійню. Жін знадобився якийсь час, щоб призвичайтися до темряви. А потім вона побачила свинячі туші, які лежали повсюди, розкидані на підлозі, складені купами в кутках, розпластані на столах, усі розрізані з хірургічною точністю. Тигрячі цицькі, пробурмотіла вона. Хтось убив їх усіх лише заради шлунків. Таке марнотратство приголомшило її. Стільки гнилого м'яса складено тут, а тим часом біженці в сусідній провінції такі худорляві, що ребра випирають крізь пошарпаний одяг, знайшов, сказав Китай. Жінь простежила за його поглядом. Біля стіни рядком стояли десятки відкритих діжок. У них була рідка отрута хворобливо-жовта суміш, від якої здіймалися токсичні випари, що ліново клубилися в повітрі. Над діжками виднілися полиці з металевими каністрами. Їх було більше, ніж Жінь могла порахувати. Жінь уже бачила ці каністри, поставлені акуратними рядами на схожих полицях. Вона годинами витріщалася на них, поки муганські науковці прив'язували її до ліжка і силою водили опіати у вени. Обличчя Китая набуло зеленкуватого відтінку. Він упізнав цей газ із голі ніїс. Я нарадила б торкатися їх, зі сходів навпроти них вийшла постать. Китай підняв арбалет. Жінь позадкувала, виставивши вперед тризуб для удару, і примружилася, щоб розгледіти в темряві обличчя. Постать вийшла на світло, а ви не квапилися. Китай опустив руки. Нян. Жінь не впізнала її. Війна змінила нян. Навіть на третьому році навчання всі негарді нян завжди скидалася на дитину, невинну, круглу лицю і гарненьку. У неї завжди був такий вигляд, немов би її узагалі не місце у військовій академії. А тепер вона скидалася на солдата, пошрамована і загрубіла, як і всі вони, «Прошу, скажи, що за цим стоїш, а не ти», – сказав Китай, За чим? За шлунками нян провела пальцями по краю діжки. Її руки були вкриті запаленими червоними ранами, розумна вигадка, чи не так? Я сподівалася, що хтось помітить. Коли нян вийшла на світло, Жень побачила рубці не лише на руках. Уся її шия та обличчя були поцяткувані червоним, немов би шкіру заживо зрізали гострим лизом. «Ці каністри», – сказала Жень, – «вони з Федерації, так, вони і справді закономили нам сили». «Хіба ж ні?» – нян здавлено захихотіла. Вони виготовили сотні барелів цієї речовини. Воєначальник Зайця хотів використати її для наступу на Арлом, але я була розумніша. Я сказала, киммо її у воду. Заморимо її холодом. По-справжньому важкою частиною було перетворити газ на рідину. Мені знадобилося декілька тижнів. Нян зняла зі стіни каністру і зважила її в руці, не би готуючись кинути, гадаєте, ви впоралися б краще. Жін і Китай одночасно відхилилися. Нян опустила руку, захихотівши, та жартую, поклади, тихо сказав Китай. Його голос був натягнутим, ретельно контрольованим. Поговоримо. Просто поговоримо, нян. Я знаю, хтось тебе в це втягнув. Ти не мусиш цього робити, я знаю, сказала нян, я зголосилася добровільно. Чи ти думав? Що я сидітиму, склавши руки і дозволю зрадникам розділити імперію? Не розумію. Про що ти? сказала Жень. Я знаю достатньо. Нян піднесла каністру вище. Я знаю, що ви погрожували заморити голодом Північ, щоб вони схилилися перед воєначальником Дракона. Знаю, що ви хотіли напасти на наші провінції, якщо не отримаєте свого. То ж ти вирішила отруїти весь Південь? запитав Китай, хто б казав, гаркнула Нян. Ви змусили нас голодувати. Ви продали нам пошкоджене зерно. І як вам на смак ваші ж діяння, ембарго було лише погрозою, сказав Китай, ніхто не повинен був загинути, люди загинули, нян ставила пальця на жинь. Скількох вона вбила на тому острові? Жінь кліпнула, кому біса є діло до федерації, там були і війська міліції. Тисячі, у нян затремтів голос, федерація брала полонених, переправляла їх на острів у робочі табори. Вони забрали моїх братів. Ти хоч би дала їм шанс вибратися звідти, я, Жінь у віччя глянула на Китая, це неправда. Чи ні? Звісно, хтось мав сказати їй, якби це була правда. Китай не дивився їй у вічі. Жінь згликнула, нян, я не знала, ти не знала, крикнула нян. Каністра ризиковано розхитувалася в її руці, це ж усе кардинально змінює, чи не так? Китай простягнув розкриту долоню, опустивши арбалет. «Нян, прошу, поклади це!» Нян похитала головою, «Це ви винні!» «Ми щойно пережили війну!» Чому ви просто не лишили нас у спокої? Ми не хочемо тебе вбивати!» Сказала жінь, «Прошу, як великодушна!» Нян підняла каністру над головою, «Вона не хоче мене вбивати!» «Республіці шкода!» Та пішло все до біса, пробормочив Китай. Одним плавним рухом він підняв арбалет, прицілився і вистрілив просто нян у ліву грудь. Удар пішов відлунням, наче останній стук серця. Нян широко розкрила очі. Опустила голову, оглядаючи груди немов безліновою цікавістю. У неї підігнулися коліна. Каністра вислизнула з її руки і покотилася до стіни. З ляскотом каністра луснула від удару. З неї полився жовтий дим, Стрімко заповнюючи дальній кінець кімнати. Китай опустив арбалет, ходімо. Вони побігли. Жиню озернулася через плече саме тієї миті, коли вони вже були біля дверей. Газ був занадто густим, щоб бачити крізь нього чітко, але вона не могла помилитися, що донян, яка смикалася і корчилася в савані кислоти, що вризалася в її шкіру. Червоні плями бажально проступали по всьому тілу, ніби вона була паперовою лялькою кинутою в калюжу чорнила. Ластівка спускалася притокою, щоб приєднатися до основного флоту. У повітрі висіла емжичка. Команда швидко погодила, що робити з каністрами. Вони не могли просто так лишити їх у будівлі, але ніхто не захотів брати газ на борт. Нарешті Жамса запропонував знищити будівлю контрольованою пожежею. Це мало на меті віднадити всіх, доки Цінджа не зможе вислати ескадрон, аби забрати ті каністри, що ще могли вцілити, але Жень підозрювала, що Жамса просто хотів знайти привід щось підірвати. Тож вони залили все олією, примостили запал на даху, а потім вистрілили підпаленими арбалетними швурнями з корабля, щойно відпливли на безпечну відстань. Будівлю митцю охопило полум'я, гарне багаття, яке можна було побачити з відстані декількох кілометрів. Дощ не зміг пригасити полум'я. Останні спалахи червоного досі горіли біля основи будівлі, а дим здіймався в небо від свинець. Небо розітнув удар грому. За лічені секунди дрібна емжечка перетворилася на великі важкі краплі, що голосно і нещадно забарабанили по палубі. Капітан Салкхі наказала команді виставити діжки, щоб набрати свіжої води. Більшість членів команди повернулися до своїх кают, але Жін лишилася сидіти на палубі, підтягнувши коліна до грудей і схиливши голову на бік. Краплі дощу били її по горлу, чудодійно свіжі й прохолодні. Вона пила дощову воду, дозволяла їй литися на обличчя й одяг. Вона знала, що отрута її не зачепила, інакше наслідки вже проявилися б, але чомусь вона не почувалася чистою, я думав, ти ненавидиш воду, сказав китай. Жін глянула вгору. Він стояв над нею, жалюгідною і наскрізь промоклою. Він досі тримав у руках арбалет, з тобою все гаразд, запитала вона. Його очі були погаслі, ні, посидь зі мною. Не кажучи ані слова, він підкорився. Лише коли він сів поруч, вона помітила, як шалено він тремтить, мені шкода, що так усе знян, сказала вона. Він пересмикнув плечима, а мені ні. Я думала. Вона тобі подобалася, я заледво її знав, але вона тобі справді подобалася. Я пам'ятаю. Ти вважав її милою. Ти сам казав мені це в академії, так, а потім ця сука пішла і отруїла пів країни. Він закинув голову назад. Його очі були червоні. Жінь не бачила сліз через дощ. Він глибоко і різко дихав. А потім він зламався, я вже не можу так... Слова лилися з нього між несподіваними задушливими схлипуваннями, «Я не можу спати». Не можу, бо дай секунду, не думати про Голініїс. Я заплющую очі і знову ховаюся за стіною, а крики не змовкають, бо вбивства тривають усю ніч. Жін потягнулася до його руки, китаю, я не мов би завмер в одній миті. І ніхто цього не знає, бо всі інші рухаються, крім мене. Для мене все, що трапилося після Голініїс. Ніби сон, і я знаю, що це нереальне, бо я досі за стіною. А найгірше? Найгірше те, що я не знаю причини тих криків. Було простіше, коли злом була лише федерація. А тепер я не можу збагнути, хто правий, хто ні, а я ж розумник, я завжди повинен мати правильну відповідь, але це не так. Жін не знала, що сказати, аби втішити його, тож переплила його пальці своїми і міцно стиснула – я також, що трапилося на тому острові, різко запитав він, ти знаєш, що там сталося? Ні. Ти ніколи не розповідала, він випростався, це було свідоме рішення. Ти думала про те, що робиш, я не пам'ятаю, сказала вона, і намагаюся не згадувати, ти знала, що вбиваєш їх, наполягав він, чи ти просто його пальці стиснулися в кулак. А потім розслабилися під її пальцями, «Я просто хотіла, щоб усе скінчилося», сказала вона, «Я не думала». «Я не хотіла зашкодити їм, справді, лише покласти цьому край, я не хотів убивати її». «Я просто...» «Я не знаю, чому, знаю, то був не я, наполягав Китай, але не жінь йому потрібно було переконати в цьому». «Вона могла лише знову стиснути його руку, знаю». «Сигнали відправили», Курс переглянули. За кілька днів розосереджені вітрильники швидко спускалися за течією мужвею, щоб приєднатися до основної армади. Коли Жінь побачила республіканський флот попереду, він здався їй облудно невеликим, бо ж кораблі вишикувалися вузьким строєм. Та коли вони наблизилися до нього збоку, і флотелія розгорнулася перед нею на повну силу, це було чудесне і захопливе видовище сили. Порівняно з військовими кораблями, ластівка була крихіткою, ташеням, яке поверталося до зграї. Капітан Салкхі запалила декілька ліхтарів, щоб подати сигнал про їхнє повернення. Патрульний корабель у передній частині відповів на сигнал дозволом перетнути межу. Ластівка прослизнула між рядами кораблів. Через годину на борт їхнього судна піднявся Цінджа. Команда зібралася на палубі, щоб відсвітувати – ми прибрали джерело отрути, але в руїнах могли лишитися ще каністри, сказала Салхі Дзінджі, вишлеть загін, щоб перевірити. Чи можна їх забрати? Вони самі її виготовили, запитав Чінжа. Маломірно, відповіла Салхі, то була недослідна база, а лише тимчасова бійня. Схоже, просто розподільча точка, ми думаємо, що вони отримали отруту з бази Федерації на узбережжі, сказала Жень, тієї, де була я». Куди вони мене забрали? Зінджа спохмурнів це ж на іншому кінці провінції Змії. На що вести її сюди, у провінції Змії вони не змогли б її використати, сказав Китай, те чия віднесла бо труту в море, а не варлом. Тож хтось мусив навідатися туди нещодавно, забрати каністри і перевезти у провінцію зайця. Сподіваюся, ти маєш рацію, сказав Чінджа, не хочу миритися з альтернативою. Бо альтернатива. Звісно ж, була страхітлива і полягала в тому, що вони вели війну не лише проти імперії, а й проти федерації. Що федерація вижила, повернула собі зброю і переслала її ворогам вейші, полонених брали, запитав Цінджа. Салкхі кивнула, двоє охоронців. Вони в казаматі. Ми приведемо їх на допит, у цьому немає потреби, Цінджа змахнув рукою, ми знаємо те, що нам потрібно знати. «Виведіть їх на пляж, а у твого брата чуття на публічні видовища», – сказав Китайнеджі. Крики не стихали вже понад годину. Жінь майже призвичаєлася до них, хоча їй було важко втримати вечерю у шлунку. Вартових провінцій зайця прив'язали до стовпів, закопаних у землю, і добряче побили. Зінджа роздягнув їх, заживо зняв шкіру, а потім налив розведену отруту з одного зі ставків у миску і скеп'ятав. Тепер вона текла струмочками по шкірі вартових, лишаючи паруючі червоні смуги на щоках, ключицях, вниз до оголених геніталій, а республіканські солдати сиділи на пляжі і дивилися. Це було не обов'язково, сказав Неджа. Його денний пайок лежав поруч із ним незачеплений, це жахливо. Китай засмівся пласким порожнім сміхом, не будь наївним, і що ж це має означати, без цього ніяк. Республіка щойно отримала важкий удар. «Вейсше не може змиритися з отруєнням річки чистим, що тисячі людей голодуватимуть. Але завдай кільком людям трохи болю, зроби це публічно, і все буде гаразд, невже ти вважаєш це нормальним?» – запитала Жін. Китай знизав плечима, вони, гади, отруїли річку. Неджа обхопив руками коліна, Салкхі каже, що ви пробули там якийсь час. Жін кивнула, ми бачили нян. Хотіли тобі розповісти про це. Неджа здивовано кліпнув, як вона, мертва, сказав Китай. Він досі дивився на чоловіків на стовпах. Якийсь час Неджа не відводив від нього погляду, а потім підняв брову дожинь. Вона зрозуміла запитання. І похитала головою, не думав, що доведеться битися зі своїми жоднокласниками, про бормотів Неджа після паузи, кого ще ми знаємо на півночі. Кужол, Арду, моїх двоюрідних братів, сказав Китай. «Не озираючись, Хань. Тобі. Більшість нашого курсу, якщо вони ще живі, гадаю, нелегко воювати проти друзів», – сказав Неджа. «Так, нелегко», – сказав Китай, – вони мали вибір. Нян зробила свій. Просто так трапилося, що її вибір хріновий. Роздаєл 16 -ох охоронці перестали корчитися лише на світанку. Наостанок Цінджа наказав спалити їхні тіла. Проте слухати крики під час розправи над зрадниками було значно приємніше, аніж спостерігати за тим, як горять їхні трупи. Зрештою, запах смаженого м'яса на пляжі став таким різким, що солдати рушили назад до кораблів, що ж, було весело, Жін підвелася і струсила з форми крихти, повертаймося. «Ти вже йдеш спати?» – запитав Китай. «Тут я не лишуся», – відповіла Жінь, – «смердить, не так швидко», – сказав Неджа, – «тебе перевели з ластівки». І закріпили за зимородком, лише Жинь, запитав Китай, ні, всіх вас. Цике також. Зінь хоче мати тебе під рукою, щоб у разі потреби консультуватися щодо подальшої стратегії. А ще він вважає, що цике завдадуть більше руйнувань із військового корабля. Ластівка не годиться для бою. Жинь глянула на зимородка, на палубі якого чітко виднілися призахідницькі солдати і сіре товариство, так, це зумисне. З її роздратованого виразу обличчя Неджа передбачив запитання, вони хочуть ретельніше стежити за тобою, я вже дозволила Петрі тикати мене, мов тварину, раз на тиждень, сказала жень. Я не хочу бачити їх, коли намагатимуся поїсти. Неджа підняв руки, це наказ Циньві. Я тут нічим не зараджу. Жін підозрювала, що капітан Салкхі також подала прохання про їхнє переведення через непокору. Салкхі була глибоко розчарована, коли цики почали місію без її наказу, а баці ще й зауважив, що вони однаково змогли обійтися без її загонів. Підозри Жінь підтвердилися. Коли Цінджа двадцять хвилин розповідав їй та Цике, що вони мають точно виконувати його накази, інакше опиняться за бортом у мужвеї, мені байдуже, що. На думку мого батька, з вашої дупи світить сонце, сказав він, ви поводитиметеся як солдати, інакше вас покарають як дезертирів, придурок, пробурмо тіла Щойно вони вийшли з його кабінету, кінчений мерзотник, погодився Китай, і один із тих рідкісних випадків, коли поруч із ним Неджа видається милим братом. «Я не кажу, що хочу втопити його в мужвеї», – сказав Жамса, – «але я хочу втопити його в мужвеї». Тепер, коли флот об'єднався, наступ республіки на північ почався по-справжньому. Дзінджа взяв прямий курс просто через провінцію Зайця, багато аграрно і порівняно слабку. Так вони могли зірвати плід, що висів низько, і зміцнити продовольчу базу перед тим, як на повну силу виступити проти міліції. Якщо не брати до уваги призахідників, порівняно з ластівкою мандрівка на зимородку здавалася жінь відчутним покращенням. Зимородок був щонайменше на 100 метрів довшим від до корми, єдине трипалубне судно у флоті. Він мав закриту верхню палубу, оббиту дерев'яними панелями і сталевими листами, завдяки чому вона була практично невразливою до гарматного вогню. У певному значенні зимородок був плавучим броненосцем і зовсім не випадково, бо ж на його борту перебували Цінджа, Адмірал Молкой, майже всі старші стратеги флоту, а також переважна більшість членів делегації призахідників. З флангів Зимородка прикривали три сестри-галери, відомі як морські яструби, військові кораблі з плавучими дошками, прикріпленими до бортів у формі пташиних крил. Дві з них ніжно називали Чайкою і омалюхом. Грифон під командуванням не жіплив одразу за Зимородком. Інші дві галери охороняли гордість і таранну міць флоту, два масивні баштові кораблі, які хтось із кепським почуттям гумору назвав «Сорокопут» і «Деркач». Вони були страшенно великі і надважкі, обладнані двома требушетами і чотирма рядами арбалетів. Флот просувався вгору по мужвею фаланговим строєм, вишикований так, щоб пристосуватися до все вущого русла річки». Менші вітрильники поперемінно протискувалися між військовими кораблями або йшли одразу за ними, не би каченята, що пливуть за матір'ю. То була така краса ведення бою в надрічковій смузі, подумалося жін, якою під час наземного походу загони ніколи не завдавали собі клопоту. Їм треба було лише зачекати, доки їх переправлять до найважливіших міст імперії, усі вони були неподалік від води. Щоб вижити, містам потрібна вода, як тілу кров тож якщо вони хотіли захопити імперію, їм потрібно лише плести по її артеріях. На світанку флот дістався кордонів містечка Жадань. Жадань був одним із найбільших економічних центрів провінції Зайця. Зінджа націлився на це місто через його стратегічне розташування на перехресті двох водних шляхів, наявність декількох повних комор із продовольством і той простий факт, що його заледве можна було назвати військовим. Зінджі наказав атакувати негайно і безперемовно. Він боїться, що вони відмовляться здаватися, запитала Жень у Китая, ймовірніше, боїться, що погодяться, сказав Китай. Зінджі потрібно, щоб ця експедиція ґрунтувалася на страху, а баштові кораблі наганяють не досить страху, це блеф. Вони не для жадання, а для наступного бою. Жадань має стати прикладом прикладом чого, того, що трапляється. Коли починаєш опиратися, похмуро сказав Китай, на твоєму місці я би взяв тризуб. Скоро починаємо. Зимородок швидко наближався до річкових воріт. Жін підняла підзорну трубу, щоб краще роздивитися на спіх зібраний флот містечка. Це було жалюгідне об'єднання застарілих суден, переважно однощоглових човнів, оснащених вітрилами з промасленого шовку. Кораблі жадання були торговими чи рибальськими суднами без вогневої моці. Очевидно, що їх ніколи не використовували для бою, та це містечко можна взяти силами самих цике, подумала жінь. І вони точно цього хотіли. Суні та баці годинами міряли кроками палубу від нетерплячки нарешті побачити бій. Вони вдвох цілком могли пробити зовнішню оборону. Але Цінджа хотів задіяти для наступу на жадань усі ресурси. То була не стратегія, а мистецтво організації видовищ. Зінджа вийшов на палубу, глянув на оборонний флот жадання і позіхнув, прикрившись долонею, адмірале Молкой. Адмірал опустив голову, так, пане, підірвіть онте нещастя на воді. Наступний бій виявився однобічним, аж майже нереальним. То був навіть не бій, а трагікомедія. Мешканці жадання промащували свої вітрила. Це була звична практика серед торгівців, які хотіли, щоб вітрила були водостійкими і невразливими до гниття. Однак вони залишалися уразливими проти піротехніки. Морські яструби випустили серію двоголових ракет-драконів, які вибухнули в повітрі роєм менших вибухів, створивши розесипи іскор над усім флотом жадання. Судна миттю зайнялися. Цілі стіни пекучого вогню накрили жалюгідну флотилю, розгораючись так гучно, що тієї миті більше нічого не було чутно. Жін відчула химерне задоволення, спостерігаючи. Це саме вона відчула б, якби весело руйнувала піщані замки, просто тому, що могла, тигречі цицьки, озвався Жамса, вмостившись на носі судна. Мерехтливе полум'я відбивалося в його очах, вони наче й не намагалися. Сотні людей кидалися за борт, щоб утекти від шаленого жару, нехай лучники пристрелять усіх, Хто вийде з річки, сказав Дінджа, решта нехай згорять. Уся сутичка тривала не більше, як півгодини. Зимородок тріумфально проплив між почорнілими рештками флоту Жаданя і став на якір біля самого міста. Жамса замилувався тим, що гарматний вогонь ущент розніс річкові ворота. Баціремствував, що йому нічого не дали зробити, а жінь намагалася не дивитися у воду. Флот Жаданя знищили, а його ворота рознесли на друзки. Решта населення містечка склала зброю і без проблем здалася. Солдати Цінджі наводнили місто і евакуювали всіх цивільних із їхніх помешкань, щоб звільнити місце для грабежу. Жінки і діти одне за одним йшли вулицями, опустивши голови, тремтячи від страху, солдати виводили їх за ворота і вели далі на пляж. Там вони збивалися в нажахані купки, зі скляними очима витріщаючись на рештки флоту жадання. Республіканські солдати уважно стежили за тим, щоб не шкодити цивільним. Зінджа був непохитний, до цивільних треба ставитися належно, вони не бранці і не жертви, сказав він, назвімо їх потенційними громадянами республіки. Як на потенційних громадян республіки вони були страшенно налякані своїм новим урядом. І мали всі підстави для страху. Їхніх синів і чоловіків вишикували вздовж узбережжя і тримали на меча. Їм сказали, що їхня доля ще не вирішена, що лідери республіки цілу ніч обговорювали, чи варто їх убивати. Зінджа зумисне змусив цивільних цілу ніч чекати в непевності щодо того, чи доживуть вони до світанку. Уранці він оголосив натовпу, що отримав наказ із Арлона. Воєначальник дракона вирішив їхню долю. Він усвідомлює, нема їхньої провини в тому, що їх обманом змусили чинити опір корумповані лідери, зваблені імперією, яка їм більше не служить. Він розуміє, що рішення ухвалювали не ці щирі та прості люди. І він буде малостивим. Він дозволяє людям самим вирішувати. Він хоче, щоб вони проголосували, як гадаєш, що вони роблять, запитав Китай, навертаючи у свою віру, сказала жінь, Проповідують добре слово про творця, не схоже, що зараз слушний час для цього, гадаю, їм доводиться вдовольнятися полоненими слухачами, якщо випадає така нагода. Вони сиділи зі схрещеними ногами на узбережжі, у затінку зимородка, і спостерігали, як місіонери сірого товариства пробираються крізь групи цивільних. Вони були надто далеко, тож жінь не чула розмов, але час від часу бачила, як місіонери ставали на коліно поруч із кількома постраждалими цивільними, клали їм руки на плечі. Навіть якщо ті заткували і промовляли щось, що могло бути лише молитвою, сподіваюся, вони розмовляють нікарською, сказав Китай, інакше здаватимуться пекельно лиховісними. Однаково, жінь виявилося складно не відчувати винуватого задоволення, спостерігаючи, як натовпи розбігаються від місіонерів попри всі зусилля. При західників Китай простягнув їй паличку сухої риби, голодна, дякую. Вона взяла рибу і узялася працювати зубами біля хвоста, щоб відгристи шматочок. То ціле мистецтво, споживання солоної риби має, яка складала більшу частину їхнього раціону. Жін мусила спочатку роезежувати рибу, щоб та стала досить м'якою і з кісток можна було зняти м'ясо і виплюнути все зайве. І якщо пожувати недостатньо, кістки застрягнуть у горлі, а як забагато, то риба втратить смак. Солона має розумна їжа для армії. На те, щоб її з'їсти, йде стільки часу, що до того, як Жінь закінчувала, хоч як мало з'їдала, вона почувалася ситою від солі та слини, ти бачила їхні паніси? запитав Китай. Жінь мало не виплюнула свою рибу, що? Він показав руками, вважається, що призахідницькі чоловіки повинні бути значно гем за занікарців. Так сказала Салкхі, а Салкхі звідки знати, а ти як думаєш, китай пограв бровами, визнай, ти також про це думала. Жінь здригнулася, хіба що мені за це заплатять, ти бачила генерала Тарквета. Він величезний. Не сумніваюся, у нього, не верзи дурниць, випалила вона, вони жахливі. І вони жахливо пахнуть. Вони. Не знаю. Ніби чимось кислим, гадаю, це тому, що вони п'ють коров'яче молоко. І все молочне осідає в їхньому організмі, а я думаю, просто не миються, хто б казав. Себе давно нюхала, завждино, жінку казала кудись через річку, поглянь туди. Декілька цивільних жінок кричали на місіонера. Місіонер квапливо відступав, витягнувши руки в незагрозливій позі, але жінки не припиняли лементувати, аж доки він не відійшов далі пляжем. Китай присвиснув, усе йде чудово, цікаво, що вони їм кажуть, сказала жінь, наш творець, великий і могутній, помпезно промовив Китай, моліться з нами і ніколи не пізнаєте голоду. Усі війни припиняться, усі вороги впадуть за мертво, здолані великою рукою творця, мир настане у світі, а демонічні боги опиняться в пеклі. Жін підтягла коліна до грудей і спостерігала, як місіонер стоїть на пляжі, шукаючи ще один гурт цивільних, щоб надокучити їм, думаєш, вони просто дадуть нам. Спокій. Для імперії призахідницька релігія новою не була. На піку свого правління Червоний імператор часто приймав емісарів західних церков. Учені церкви гостювали при його дворі в Сінегарді і розважали імператора астрономічними передбаченнями, зоряними мапами та витонченими винаходами. Після смерті Червоного імператора заздрісні придворні чиновники стратили розманіжених учених, а місіонерів вигнали з континенту на ціле століття. Звісно, призахідники докладали неабияких зусиль, щоб повернутися. І під час першого вторгнення це їм майже вдалося. Але тепер пересічні нікарці пам'ятали лише брехню, яку Тріада поширювала після Другої Макової війни. Вони вбивають та їдять немовлят. Принаджують молодих жінок до своїх монастирів, щоб ті служили як секс -рабині. У фольклорі вони більшою чи меншою мірою перетворилися на чудовиськ. І якщо сіретовариство сподівалося отримати новонавернених, то все робилося для того, щоб їм це не вдалося, вони все одно мусять спробувати, сказав Китай. Я колись читав їхні святі тексти. Їхні вчені стверджують, що коли божественний архітектор благословляє та обирає людей, їхній обов'язок – проповідувати кожному невірному, який трапляється їм на шляху, – обирає. Що це означає, не знаю, китай кивнув кудись за плече Жінь, чому б тобі не запитати в неї? Жінь озирнулася. До них берегом крокувала сестра Петра. Жін занадто швидко проковтнула останній шматочок риби. Він боляче продряпав горло. Кожний ковток віддавався подряпиною нероезежованої кістки. Сестра Петра зустрілася з жін поглядом і поманила її пальцем. «Ходімо!» Це був наказ. Китай поплескав Жінь по плечу і підвівся, розважайся. Жін потяглася до його рукава, «Ти не посмієш мене кинути, я не збираюся в це втручатися», – сказав він. Я бачив, на що здатні аркебузи, мої вітання, сказала Петра. Коли вони повернулися на замородок, мені сказали, що це була видатна перемога, видатна, якраз слушне слово, сказала Жінь, і вогонь до тебе не прийшов у бою. Хаос не показав свою голову. Жінь зупинилася, ви воліли б, щоб я заживо спалила цих людей, сестро Петро, позаду них біг місіонер. Надзвичайно юний, заледве більше шістнадцяти. Він мав відкрите й дитяче обличчя, а широкі блакитні очі по дівочому обрамляли довгі вії, як сказати я з-за великого моря». Я забув, ось так, Петра з бездоганною точністю промовила фразу нікарською я з-за великого моря», хлопчина був не би в захваті, повторюючи ці слова, я правильно сказав. Тони. Жим від початку зрозуміла, що він дивиться на неї, звісно, сказала вона, так добре. Хлопець осяйно її усміхнувся, люблю вашу мову. Вона така красива. Жінь кліпнула. Та що з ним? Чому він такий щасливий? Брате Авгусе, голос Петра раптово пожорсткішав, що у вас у кишені? Жінь глянула вниз і побачила в його кишені жменю вотво, парових кукурудзяних булочок, які разом із рибою має складали основну страву для солдатів, лише моя порція. Швидко сказав він, і ви збираєтеся її з'їсти? запитала Петра, звісно, я просто прогулювався, Авгусе. Його обличчя осунулося, вони сказали, що голодні, їх не можна годувати, категорично сказала Жін, Дзінже віддав чіткий наказ. До ночі цивільні добряче зголодніють. Коли республіка нагодує їх уранці, їхній жах перетвориться на прихильність. Це жорстоко, сказав Авгус. Це війна, сказала Жін, і якщо ти не можеш виконувати найпростіші накази, тоді. Петра поспішно втрутилася, згадай, чого тебе вчили, Авгусе. Ми не суперечимо господарям. Ми тут, щоб поширювати добре слово. А не для того, щоб недооцінювати нікарців, але вони голодують, сказав Авгус. Я хотів їх утішити, то втіш їх ученням творця. Петра поклала руку Авгусу на щоку. Іди. Жін дивилася, як Авгус віддаляється від них на пляжі йому не місце в цій кампанії. Він надто юний. Петра повернулася і жестом наказала жень йти за нею на замородок, він не набагато молодший за ваших солдатів наші солдати треновані, наші місіонери також. Петра повела жінь до своєї каюти на другій палубі, брати і сестри в сірому товаристві присвячують усе життя поширенню слова божественного Творця на охоплених хаосом землях. Нас усіх учили в Академії Товариства ще з малечку, я впевнена, що знайти варварів, аби цивілізувати їх, не так і важко, їх і справді немало в цій півкулі, тих, хто не знайшов шляху до Творця, Петра немов би зовсім не помітила сарказму в словах Жень. Вона жестом показала їй сісти на ліжко, цього разу також із Лаунданом ви знову до мене торкатиметеся, так. На цьому етапі Жень була вже за крок до того, щоб знову стати залежною від опіуму. Але вибір був між демоном, якого вона знала, і демоном незнайомим. Вона взяла запропоновану чашку, «Твій континент був закритий для нас дуже довго», сказала Петра, коли жінь випила, дехто з наших старішин наполягає, що нам треба припинити вчити ваші мови. Але я завжди знала, що ми повернемося. Цього вимагає творець. Жінь сиділа з заплющеними очима, відчуваючи, як тілом розходиться знайоме оніміння від Лаунданому в кровоплині, то виходить. Ваші місіонери ходять тим пляжем і розповідають усім довгій історії про годинник, не всім треба осягати істинну форму божественного архітектора, щоб діяти відповідно до його волі. Ми знаємо, що Варвари повинні навчитися повзати перед тим, як ходити. Для непросвітлених згодиться євристика, ви маєте на увазі легші моральні правила для людей, надто тупих, щоб зрозуміти їхні значення, якщо хочеш так грубо. Я впевнена що з часом принаймні деякі нікарці досягнуть істинного просвітлення. Через кілька поколінь дехто з вас, можливо, навіть зможе приєднатися до сірого товариства. Але спершу у меншовартісних людей має розвинутися евристичне сприйняття, у меншовартісних людей, відлунням повторила жінь, що за меншовартісні люди, ви, звісно ж, сказала Петра з цілковито спокійним виразом на обличчі, немовби це була просто констатація факту, це не ваша провина. Нікарці ще не розвинулися до нашого рівня. Це проста наука, доказ у твоїй фізіогноміці. Дивися. Петра поклала на стіл стос книжок і розгорнула їх, щоб показати жін. На кошній сторінці були зображення Нікарців. До малюнків додавалися детальні підписи. Жинь не могла розібрати письма, плаского призахідницького шрифту, але декілька фраз привернули її увагу. Око з навислою повікою вказує на схильність доледарювання. Жовтувата шкіра. Погане харчування. На останній сторінці Жінь побачила власне зображення з детальними підписами, яке, мабуть, додала Петра. Жінь зраділа, що почерк Петри надто дрібний, щоб вона змогла розібрати. Вона не хотіла читати про себе жодних висновків, оскільки у вас менші очі, то ви маєте менший кругозір, ніж ми, Пояснюючи, Петра показувала на малюнки. Ваша шкіра має жовтіший відтінок, що вказує на погане харчування чи незбалансовану дієту. А тепер поглянь на форму черепа. Твій мозок, який, ми знаємо, відповідає за раціональність, від природи менший. Жін з недовірою глянула на неї, ви справді вважаєте, що просто від природи розумніші за мене, не вважаю, сказала Петра, я це знаю. Докази переконливі. Нікарці, нація надзвичайно стадна. Ви добре слухаєтеся, але незалежне мислення для вас заважке. Ви доходите наукових висновків через століття після того, як ми їх уже відкрили, Петра згорнула книжку, але не переймайся. Коли настане час, усі цивілізації стануть бездоганними в очах творця. У цьому і полягає завдання сірого товариства, ви вважаєте нас тупими, сказала жінь, майже самій собі. Їй страшенно кортіло засміятися. Невже призахідники і справді так серйозно ставляться до власних персон? Вони думають, що це наука, вважаєте нас усіх меншовартісними, поглянь на людей на пляжі, сказала Петра, поглянь на свою країну, вона чубиться через біженців війни, яку ви ведете століттями. Вони здаються тобі розвиненими, а що, ваші війни цивілізовані? Мільйони загинули, хіба ні, вони загинули, бо боролися з силами хаосу. Наші війни не внутрішні. Це хрестоносні битви. Але озирнися на власну історію і скажи, чи якась із ваших внутрішніх війн велася через щось інше, окрім неприхованої жадоби, амбіцій або чистої жорстокості. Жінь не знала, чи то так дія влаунданом, чи Петра справді мала рацію, але їй було нестерпно те, що відповіді вона не мала. Уранці вцілілих чоловіків жадання вивели під вістрями мечів на міську площу і розповіли, як проголосувати, кидаючи плитки в сумки з мішковини. Вони могли обирати плитки двох кольорів, білі, так, чорні, ні, а що станеться, якщо вони проголосують проти, запитала жінь у Неджі, вони помруть, відповів він, ну, більшість. Якщо опиратимуться, а тобі не здається, що це трохи неправильно. Неджа знизав плечима. Усі приєднуються до республіки за власним вибором. Ми просто, ну, трохи підштовхуємо шальки терезів. Голосування відбувалося по одній людині за раз і тривало трохи більше години. Замість підрахунку голосів, Дзінджа висипав у міст сумок на землю, щоб усі бачили кольори. Переважною більшістю голосів селище Жадань вирішило приєднатися до республіки, гарне рішення, сказав Чінджа, ласкаво просимо в майбутнє. Він наказав лишити один вітрильник разом з командою, щоб запровадити військовий закон і до кінця війни збирати щомісячний зерновий податок. Флот конфіскував всьому частину запасів міського продовольства, лишаючи рівно стільки, щоб жадань пережив зиму. Коли вони відпливли далі мужвеєм, схоже, що Надже відчував одночас і задоволення, і полегшення, ось що виходить, коли вирішують люди. Китай похитав головою, ні, ось що виходить, коли вбиваєш усіх сміливців і дозволяєш голосувати боягузам. Наступні сутички республіканського флоту були так само легкі. Здебільшого вони брали містечка і селища без бою. Декілька міст чинили опір, але їхні зусилля виявилися марними. Проти об'єднаної моці морських яструбів цинджі заколотники зазвичай капітулювали вже за півдня. З просуванням на північ Дзінджа призначав спочатку команди, а потім цілі загони керувати щойно звільненими територіями. Інші команди виділяли солдатів на спорожнілі кораблі, аж доки через нестачу людей декілька вітрильників не довелося посадити на мілену і кинути біля берега. Деякі селища взагалі не чинили опору, а охоче приєднувалися до республіки. Вони відсилали добровольців у човнах, заповнених їжею та припасами. Над стінами цих поселень гостинно майоріли на швидку руч пошиті прапори кольорів Республіки Дракона. «Поглянь», – показав Китай, – прапор вийші. «Не Республіки, а хіба в Республіки є свій прапор?», – запитала Жинь, – невпевнений. Однак цікаво, що, на їхню думку, їх завоювує провінція Дракона. За порадою Китая Цінджа виставив попереду флоту кораблі з добровольцями і мореплавцями. Він не довіряв морякам провінції Зайця воювати на своїй території і не хотів, щоб вони займали стратегічно важливі позиції, якщо раптом не на руку. Але додаткові кораблі навіть за найгіршим сценарієм були чудовою принадою. Декілька разів Цінджа відсилав союзні кораблі першими, вмовляти міста відчиняти ворота, а вже потім вривався з військовими кораблями. На якийсь час здавалося, що вони можуть узяти північ чисто і без зайвих зусиль. Але удача від них відвернулася на північному кордоні провінції Зайця, коли сильний шторм змусив їх стати на якір у річковій бухті. Шторм був не стільки небезпечний, як нудний. Річкові шторми, на відміну від океанічних, можна просто перечекати, якщо вивести кораблі на мілину. Тож цілих три дні війська просиділи в каютах. Граючи в карти і розповідаючи історії, поки дощ перішив по корпусу судна, на півночі заведено приносити божественні жертви вітру. Промовив перший помічник капітана на замородку, справжній велетень, який пробув у морі довше, ніж Цинджа прожив на світі, і став улюбленим оповідачем у їдальні. У часи ще до Червоного імператора хан внутрішніх держав відправив флот, щоб захопити імперію. Але Махи прикликали Бога Вітру, щоб він спричинив тайфун і знищив флот Хана, і його кораблі перетворилися на уламки, а чому жертвують Неокеану, запитав матрос. Бо шторми спричиняє Неокеан. Це робота Бога Вітру. Але вітер непостійний і непередбачуваний. Боги ніколи так просто не миряться з тим, що їх прикликають нікарці. Тієї миті, коли був зруйнований флот Хана, Бог вітру повернувся до нікарського мага, який його прикликав. Він підняв селище мага в небо і скинув його кривавим дощем потрощених будинків, понівеченої худоби і розчленуваних дітей. Жінь підвелася і тихо вийшла з їдальні. Коридори на нижніх палубах були моторошно тихими. Бракувало постійного шуму від людей на гребних колесах. Команда й солдати зібралися в їдальні або ж спали, тож у коридорі жінь була сама. Коли вона притиснулася обличчям до гарматного порту, то побачила, як шалені шторм за бортом, як нестямні хвилі вирвали над бухтою, немов би спраглі руки тяглися, щоб розірвати флот. Їй здалося, що у хмарах вона побачила два ока, яскраві, небесно-блакитні, злісно-розумні. Жін здригнулася. Їй здалося, що вона почула сміх у громі. Здалося, що побачила, як із небес тягнеться рука. А потім вона кліпнула, і шторм став просто штормом. Жін не хотілося бути самій, тож вона попрямувала вниз до помешкань солдатів, аби знайти цике. «Привіт», – помахав її батьці зсередини. «Приємно, що ти приєдналася до нас». Жінь сіла поруч, схрестивши ноги. «У що граєте?» Батько потрусив склянку з гральними костями. «Підрозділи». «Колись грала». Жінь на мить пригадався учитель Фейжик, завдяки якому вона потрапила до Сінегарда і його злощасна залежність від азартних ігор. Вона тужливо всміхнулася. Хіба трохи. За правилами на кораблях було заборонено грати в будь-які азартні ігри. Від часу свого паломництва на захід леді Їнсайка Хажа запровадила суворі правила щодо таких пороків, як пияцтво, куріння, азартні ігри і послуги повій та майже всі їх ігнорували. Вейша ніколи не змушував дотримуватися цих правил. Підрозділи виявилися доволі розпусною грою. Жамса постійно звинувачував баці в махлюванні. Баці не махлював, але вони з'ясували, що махлював сам Жамса, коли з його рукава висипалося жменя гральних костей, і на цьому гра перетворилася на бійку, що скінчилася. Коли Жамса вкусив баці за руку, і виступила кров, шолудове щеня, Вилався Бадзи, перев'язуючи лікоть. Жамса всміхнувся, виставляючи закривавлені зуби. Їм усім було нудно. Вони шаленіли, поки тривав шторм. Але Жінь підозрювала, що їм кортить узятися за діло. Вона попередила Цики не застосовувати своїх здібностей на повну силу там, де їх можуть помітити призахідницькі солдати. Петра знала про одного шамана, і Жінь не хотіла викривати решту. Приховувати це під час кампанії виявилося неважко. Здібності суні і баці були страхітливі, але вони не обов'язково мали пов'язуватися з виміром надприродного. У хаосі бою вони могли видавати себе за дуже обдарованих солдатів. Досі це спрацьовувало. І з того, що знала жін, призахідники нічого не підозрювали. Суні та баці могли ремствувати, що їм доводиться стримуватися, але принаймні вони були вільними. Жін подумала, що хоч раз вона прийняла виважене рішення як командир. Вона не хотіла, щоб їх убили. Республіканські загони ставилися до них краще, ніж міліція. Їм платили, вони були в безпеці як ніколи, і це все, що вона могла для них зробити, а яке воно, сіре товариство, запитав Бадзі, кидаючи кості на підлогу для нової гри, я чув, що жінка розповідає тобі щось, коли ви разом, дурня це все». Пробурмотіла Жень, релігійні лекції, верзуть усілякі дурниці, запитав Жамса, не знаю, визнала вона, можливо, у чомусь вони праві. Жінь і хотіла б легше відкинути віру при західників, але в ній стільки всього мало сенс. Вона хотіла в неї вірити. Хотіла вважати свої катастрофічні дії наслідком хаосу, ентропійною помилкою, вірити, що могла виправдати скоїне нав'язаним наказом імперії, виправити руйнування не би склеївши розбиту чашку. Так вона почувалася краще. Так кожний бій після адлаги здавався їй ще одним кроком до того, щоб усе виправити. Так вона менше почувалася вбивцею, ти ж знаєш, що їхнього божественного архітектора не існує, сказав Бадзі, я про те, що ти ж розумієш, чому це так, невпевнена. Повільно протягла вона. Звісно. Творця не існує в тій психодуховній площині, де мешкали 64 боги Пантеону, але чи цього досить для того, щоб відкинути теорію призахідників? А якщо насправді Пантеон – це втілення хаосу? А раптом божественний архітектор і справді існує у Вищій площині, недосяжній для всіх, крім обраних і благословенних, я маю на увазі, поглянь на їхні повітряні кораблі, сказала Жінь на їхні аркебузи. І якщо вони заявляють – що це завдяки релігії вони стали таки розвинуті, то, можливо, де в чому мають рацію. Бадзі розкрив був рота, щоб відповісти, але так нічого і не сказав. Жін підвела очі і побачила у дверях копицю білого волосся. Ніхто не зронив ані слова. Кості голосно брязнули об підлогу і там лишилися. Тишу порушив Жамса, привіт, Чахханю. Жінь не розмовляла з чахханом ще зарлона. Коли флот відпливав, вона частково сподівалася, що Чаххань вирішить лишитися на суші. Не місце йому в бою, а після їхньої сварки вона навіть не уявляла, на що йому лишатися з нею. Але близнюки лишилися з цики, і жінь спіймала себе на тому, що перетинає кімнату щоразу, коли бачить бодайнатяк на біле волосся. Чаххань зволікав біля дверей. «Цара стояла в нього за спиною, розважаєтеся?» – запитав він, «ага». Сказав Бадзі, приєднаєтеся, ні, дякую, сказав Чаххань, але приємно бачити, що ви всі добре проводите час. Ніхто не відповів. Жінь знала, що з неї глузують, але просто не мала достатньо сил, щоб зіткнутися з чаханем просто зараз, це боляче, запитала цара. Жінь кліпнула, що, коли сірока забирає тебе до себе в каюту, сказала цара, це боляче, о, це не так погано просто до стобіса вимірювань. Цара глянула на жінь немов безприхильністю, але Чаххань схопив сестру під руку, і вони вилетіли скаюти до того, як вона заговорила. Жамса присвиснув і почав збирати кості з підлоги. Батьці з цікавістю глянув на жінь, що між вами сталося, тупе лайно, пробормотіла жінь, тупе лайно, пов'язане з Алтанем, натиснув Жамса, чому ти думаєш, що це якось пов'язано з Алтанем, Бо з Чахханем усе завжди стосується Алтаня Жамса кинув кості в чашку і потрусив Хочеш чесно Я гадаю, що Алтань був єдиним другом Чахханя Він досі тужить за ним І ти нічого не можеш зробити, щоб полегшити його біль Роздаєл 17-х шторм минув із мінімальними втратами Один вітрильник перекинувся Сильний вітер зірвав його з якоря Троє людей потонуло але команді вдалося врятувати більшість припасів, а потонулі були простими піхотинцями, тож Цинджа вважав це незначною прикрістю. Коли небо розчистилося, він наказав продовжити рухатися вгору річкою до провінції Барана. Це був ще один крок до військового центру імперії і, як і передбачав Китай, перша територія, що мала стати для них військовим викликом. Воєначальник Барана окопався у своїй столиці Сяшані замість того, щоб виставити оборону на кордоні. Саме тому, прямуючи на північ, республіка зіткнулася лише з місцевими добровольчими загонами міліції. Воєначальник Барана вирішив виграти час і зачекати, доки війська Цінджі втомляться, а вже потім дати їм оборонний бій. Це була програшна стратегія. Республіканський флот був просто більшим, аніж будь-які сили, які міг протиставити йому воєначальник Барана. Вони знали, що зможуть захопити цю провінцію і що це лише питання часу. Єдиний недолік полягав у тому, що Сяшан неочікувано виставив оборону. Завдяки птахам цари війська республіки склали гарну мапу оборонних структур столиці. Навіть баштові кораблі з требушетами не змогли б пробити тих стін, тож кілька наступних вечорів жінь провела в заставленому столами кабінеті на замородку. Поруч із вузьким колом командирів Цінджі, Мури, це проблема. Ми не можемо їх підірвати, Китай показав на кільце, яке він намалював навколо міських стін, вони зробили вали завтовшки в метр. Можна спробувати пробити їх герматними ядрами, але так лише намарно витратимо чимало пороху, а як щодо облоги, запитав Цінджа, ми можемо змусити їх здатися. Якщо вони вважатимуть, що ми чекатимемо. «Ти, дурень», – сказав генерал Тарквет. Чінджа наїжачився. Керівники зніяковіло перезернулися. Тарквет завжди був присутній під час стратегічних нарад, але говорив рідко і ніколи не пропонував допомоги своїх загонів. Він чітко дав зрозуміти свою роль. Він тут лише для того, щоб оцінити їхню компетентність і тихо висміювати помилки, тож його репліка була водночас і бездоганно виваженою, і різкою. Якби це був «Міфлот», «Я б кинув усі сили на ті стіни», – сказав Тарквет. «Якщо ти не зможеш узяти невелику столицю, то імперію не візьмеш». «Але це не ваш флот», – сказав Джінджа. «Амій». Тарквет призерливо вигнув в уста. «Ти командуєш лише тому, що твій батько вважає тебе щонайменше достатньо розумним, аби робити все, що я скажу». Зінджа розлютився, але Тарквет підняв руку до того, як він устиг відповісти. Ти цього не потягнеш. Вони знають, що в тебе ані часу, ані припасів. За декілька тижнів тобі доведеться відступити. Мимоволі Жінь погоджувалася з висновками Тарквета. Вона вивчала цю проблему в Сінегарді. З-поміж успішних оборонних кампаній у воєнній історії найбільше таких, коли міста боронилися від загарбників шляхом тривалої облоги. Облога перетворювалася на гру в очікування, хто помре з голоду першим. Республіканський флот мав припасів щонайбільше на місяць. І було незрозуміло, скільки протягнеся Шан. Було б дурістю чекати, поки це з'ясується. Їм точно забракне їжі для всього міста, сказав Неджа. Ми про це подбали. Це неважливо, сказав Китай. З воєначальником Барана і його людьми все буде добре. Вони просто дозволять померти з голоду селянам. Цунхо вже робив так раніше. «Ми не вестимемо перемовини?» запитав Неджа. «Не спрацює». «Цунхо ненавидить батька», – сказав Чінджа. «А ще в нього немає причин співпрацювати з нами, бо, на його думку, з республіканського режиму його рано чи пізно усунуть від влади». «Облога таки може спрацювати», – сказав адмірал Молкой. «Ці не зовсім не проникні». Нам просто треба зламати їх і зробити прохід. Я б цього не робив, сказав китай. Саме до цього вони й готуватимуться. Якщо хочете захопити місто, то має бути елемент несподіванки. Якась хитрість. Наприклад, фальшива пропозиція переморя. Але я не думаю, що вони на це купляться. Цунхонато розумний. Жінь дещо спало на думку. А як щодо Фучая і Говзяня? Присутні байдуже подивилися на неї. Які ще Фучай і хто там? запитав Цінжа. Схоже, лише Китай і Неджа зрозуміли, що вона мала на увазі. Казка про Фучея і Говдзяня була улюбленою оповіддю майстра Ірзаха. На другому році навчання вони всі мали написати контрольно на цю тему. Фучей і Говдзянь, два генерали часів ворожих держав, пояснив Неджа. Фучей знищив батьківщину Говдзяня, а потім зробив його своїм слугою, щоб принизити. Говдзянь виконував найганебніші завдання, аби змусити Фучея повірити, що він не тримає на нього зла. Якось Фучей захворів. А Говджань зголосився спробувати його випорожнення, щоб сказати, наскільки серйозна хвороба. Це спрацювало. Через десять років по тому Фучай звільнив Говдзяня. І Говдзянь одразу найняв прекрасну наложницю і відправив її до двору Фучая як подарунок. І звісно ж, наложниця вбила Фучая, сказав Китай. Чин Джаспан телечився. Ви кажете, щоб я відіслав воєначальнику барана прекрасну наложницю. «Ні», – сказала жін. «Я кажу, щоб ви скуштували лайна». Тарквет розреготався. Джінджа почервонів від люті. «Перепрошую». Воєначальник барана вважає, що всі козирі в нього, – сказала жін. «То почніть перемовини. Приністеся, покажіться слабшим, ніж насправді, і змусьте його недооцінювати ваші сили». «Це не розіб'є його стіни», – сказав Джінджа. Але він стане зарозумілим. Як зміниться його поведінка, якщо він не чекатиме нападу? Якщо натомість думатиме, що ви втечете? Тоді ми матимемо лазівку. Жінь квапливо розмірковувала. Можна відправити когось за стіни. Відчинити ворота зсередини. Тобі ні за що не вдасться, сказав Неджа. Знадобиться цілий взвод, щоб пробитися зсередини, а так багато людей на одному кораблі не сховаєш. «Не треба мені цілого взводу», – сказала Жін. «Жодному загону це не до снаги». Вона схрестила руки на грудях. «А я один такий знаю». Уже за не дивився на неї недовірливо. «То кого ми відправимо на переговори з воєначальником дракона?» – запитав він. Жін і Неджа в один голос відповіли. Китая. Китай насупився. Бо гарно веду перемовини. Ні. Неджа поплескав його по плечу. Бо ти ведеш перемовини дуже, дуже кепсько. Я вважав, що зустрінуся з вашим головнокомандувачем. Воєначальник Барана Буденно спочивав на кріслі і постукував пальцями, не би оцінюючи республіканську делегацію гострими розумними очима. Ви зустрілися зі мною, сказав Китай. У нього страшенно тремтів голос, він очевидно нервувався, але силкувався вдавати спокій. Воєначальник дракона не здужає. Республіканська делегація зумисно мала вбогий вигляд. Китая охороняли лише двоє піхотинців із Зимородка. Його життя мало здаватися неважливим. Зінджа не хотів відпускати з ним жінь, але вона відмовилася відсиджуватися на кораблі, коли Китай мав зіткнутися з ворогом віч-навіч. Їхню делегацію зустріли на нейтральній смузі у збережжя. Декорації, підготовані для зустрічі, дужче скидалися на змагання з рибальства, аніж на місце військових перемовин. Жін припустила, що це було зроблено зумисне, щоб принизити Китая. Воєначальник Барана зміряв Китая поглядом і стиснув губи. Вейсжу турбувати не можна, тож він відправляє щеня вести перемовини замість нього. Китай надувся. Я не якесь тамщення. Я син міністра оборони Чена. То он чому ти мені видаєшся знайомим? А ти дуже віддалився від свого старого, чи не так? Китай відкашлявся. Зінджа відіслав мене сюди з пропозицією умов перемир'я. Перемир'я укладають лідери. Зінджа навіть не висловив мені пошани, яку мав висловити воєначальнику. Зінджа довірив перемовини мені, Силовно промовив Китай. Воєначальник барана примружився. О, розумію. Виходить, він поранений. Чи мертвий? З Чінджів все добре, голос кіта затремтів лише наприкінці фрази. Він шле свої вітання. Воєначальник барана нахилився вперед на стільці, не мов би вовк, який вивчав свою здобич. Справді. Китай знову відкашлявся. Зінджа дав мені вказівку донести до вас, що перемир'я – саме те, що вам потрібно. Ми візьмемо північ. І вам вирішувати, хочете ви приєднатися до нашого війська чи ні. І якщо ви погодитеся на наші умови, ми облишимося шан, поки ваші люди служитимуть у нашому. Воєначальник Барана перебив Китая. Мене не цікавить приєднання до так званої республіки Вейщі. Це лише хитрість, щоб він зміг сісти на трон. А це вже безглуздо, сказав Китай. А хіба Єнвейша схожий на людину, яка схильна ділитися владою? Воєначальник дракона має намір запровадити представницьку демократію, яку практикують на Заході. Він знає, що система провінцій не працює. О, але для нас вона працює дуже добре, сказав воєначальник барана. Єдині незгодні з цим, бідолашні обмануті співдня під проводом самого вище. Для решти нас ця система гарантувала стабільність на два десятиліття. Немає потреби її руйнувати. Але її зруйнують, наполягав Китай. Ви й самі бачите дефекти. Через декілька тижнів ви почнете воювати з сусідами по той бік річки та матимете більше біженців, ніж зможете прийняти, а допомоги від імперії не отримаєте. А тут ти помиляєшся, сказав воєначальник барана. «Імператриця була дуже щедра до моєї провінції. А ваше ембарго тим часом провалилося, ваші поля отруєні, і у вас швидко закінчується час». Жінь глянула на кита. На його обличчі лишався нейтральний вираз, але вона знала, що всередині він, мабуть, зловтішався. Поки вони говорили, досяшано підплив торговий корабель, позначений кольорами контрабандистів, які їм дала моах. Це означало, що вони спустилися з провінції мавпи з незаконною поставкою зерна. Зінджа розмістив солдатів у трюмі і переодягнув декількох матросів, які мали лишатися на палубі, прикинувшись річковими торгівцями. І якщо воєначальник барана чекав контрабандийське судно, то його могли дуже легко пропустити через міські ворота. Є лише один шлях, який не завершиться вашою смертю, сказав Китай. Для перемовин потрібні важелі, хлопче сказав воєначальник Барана. «А я не бачу вашого флоту». «То, може, вашим шпигунам варто було дивитися уважніше», сказав Китай. «Може, ми його сховали». А вони справді сховали флот глибоко всередині ущелини за три кілометри вниз за течією ворітця Шана. Зінджа відправив флот вітрильників з основними командами по різних притоках, аби здавалося, що флот дракона цілком обминеся шан, попливши натомість на схід до провінції Тигра. Вони зробили це дуже помітно посеред дня. Шпигуни воєначальника дракона мали це побачити. Воєначальник дракона знизав плечима. Можливо. А може, ви натомість обрали легший маршрут вниз притокою у Домсап? Жін ссилкувалася втримати нейтральний вираз обличчя. У не так і далеко від вас, сказав Китай. Річкуючи землею, а ви на військовому маршруті цинджі. Сміливі слова від хлопчиська, пехикнув воєначальник барана. Хлопчисько говорить від імені великої армії, сказав Китай. Рано чи пізно ми прийдемо по вас. І ви про це пожалкуєте. Цей порив був грою, але Жінь підозрювала, що розчарування в голосі справжнє. Китай так добре грав свою роль, що жінь мимоволі відчула раптове бажання стати перед ним, захистити його. Стоячи сам на сам з воєначальником, Китай здавався просто хлопчиком, худорлявим, наляканим і надто юним для такої посади. Ні, я так не думаю. Воєначальник барана потягнувся і скуйовдив див Китаю волосся. Я думаю, ви в пастці. Цей шторм ударив по воздушці, ніж ви очікували. І у вас немає військ, щоб воювати взимку, у вас закінчуються припаси, тож ви хочете, щоб я відчинив свої ворота і урятував ваші шкури. Передай Цінджі, що він може засунути це перемир'я собі взад. Воєначальник широко всміхнувся, показуючи зуби. Тож пливіть собі далі річкою. Визнаю, це була жахлива ідея, сказав Китай. Жінь наставила підзорну трубу на ворота Сяшана. Її мучило якесь нудотне відчуття. Флот чекав ще майже зночі. Сонце зійшло кілька годин тому. А ворота досі були зачинені. Ти сумніваєшся, що він купився, сказала Жінь. Я був упевнений, що купився, сказав Китай. Такі люди настільки зарозумілі, що їм завжди потрібно думати, буцім вони перехитрили всіх інших. Але, можливо, він і справді нас перехитрив. Жинь ця думка не сподобалася. Минула ще година. Жодних зрушень. Китай почав намотувати кола, жуючи кінчик великого пальця так сильно, що з нього пішла кров, хтось повинен запропонувати відступ. Жінь опустила підзорну трубу, так ти прирікаєш моїх людей на смерть, минуло вже півдня, різко сказав він, цілком імовірно, вони вже мертві. До них рушив Цінджа, який до цього в тривожному очікуванні міряв кроками палубу, настав час розглянути інші варіанти. «Ті люди вже мертві». Жінь дуже стиснула кулаки, та як ви смієте, вони могли взяти їх у полон, китай спробував заспокоїти її, він може планувати використати їх як заручників. «На тому кораблі не було нікого важливого для нас», – сказав Джінджа, що, на думку Жін, було жорстоким способом описати частину його найкращих солдатів, а знаючи Цунхо, він спалив його. Сонце рухалося до зеніту. Жінь боролася з повзучим вічем. Що більше часу минало, то гіршими були їхні шанси захопити стіни. Вони вже втратили елемент несподіванки. Воєначальник Барана точно знав про їхнє прибуття і мав півдня, щоб підготувати оборону. Але які ще варіанти лишалися республіці? Цике опинилися в пастці за тими ворітьми. І що більше часу минало, то менші їхні шанси вижити. Чекати. Марно. Тікати, принизливо. Схоже, Дзінджа був тієї ж думки, у них скінчився час. Ми атакуємо, але вони цього і хочуть, запротестував Китай, це той бій, якого вони бажають, тоді ми дамо їм цей бій, Дзінджа подав сигнал адміралу Молку віддавати наказ. І вперше жінь потішило, що він не прислухався до Китая. Республіканський флот ринувся вперед симфонії військових барабанів і гуркотіння гребних коліс. Сяшан і справді добре підготувався до зустрічі. Міліція Митчу стала до оборони. Хвиля стріл привітала республіканський флот, щойно вони перетнули межу. Намит через гуркіт стріл, які вцілили в дерево, через сталь і плоть, неможливо було розчути щось інше. Але шум не стих і потім. Артилерійський вогонь накочувався хвилями поперемінно з лучниками, у яких немов би був нескінчений запас стріл. Республіканські лучники відстрілювалися у відповідь, але з таким же успіхом вони могли просто безцільно стріляти в небо. Оборонці пригинались і пропускали шварні над головою, а республіканські ракети вибухали біля масивних хмурів, не завдаючи їм жодної шкоди. Зимородок безпечно сховався в панцерній броні, але інші республіканські кораблі практично перетворилися на легкі мішені. Баштові кораблі марно погойдувалися на воді. Їхні требушетні команди не могли запустити жодного снаряда, бо жи поворухнутися не мали змоги, не ризикуючи стати подушечками для голок. Чайка, найближче до стін, випустила двоголову ракету дракона, що пронизила повітря, але лучник барана зняв її просто в небі. Через силу вибуху її відкинуло назад до корабля. Команда «Чайки» розбіглася до того, як уламки ракети впали на їхні боєприпаси. Жін почула низку вибухів, потім ще одну – ланцюгова реакція, внаслідок якої морський яструб опинився в димі та вогні. Одначе сорокопут спромігся підтягнути башти якраз до міських воріт. Жін МГЄЦМ глянула на корабель, намагаючись оцінити, як далеко він від стіни. Башти були достатньо високі, щоб дістати до парапетів, але поки на стінах сиділи лучники, користі від тих башате було мало. Усіх, хто ризикнув би атакувати, просто зняли б згори. Хтось мусив прибрати лучників. Жінь у розпачі глянула на стіну, проклинаючи печатку. Якби ж вона могла прикликати Фенікса, то просто спрямувала б потік полум'я через перешкоду і могла б очистити її за хвилину. Але вогню вона не мала. А це означало, що мусила робити все сама і що їй потрібна вибухівка. Вона склала руки човником біля вуст і закричала «Жамсо!». Він припав додолу в десяти метрах від щогли. Жінь тричі кликала його на ім'я, але марно. Зрештою вона шпурнула йому в плечі шматок деревини, щоб привернути його увагу. Він скрикнув. «Що за чорт?». «Мені потрібна бомба!» Він розкрив булорота, щоб відповісти, аж раптом ще низка снарядів вибухнула, струсонувши корпус корабля. Він похитав головою і нестямно показав на порожню сумку. «Що-небудь!» Самими вустами промовила вона. Він поліз у кишеню, десь із глибини дістав щось кругле і перекотив її по підлозі. Вона підняла предмет. У ніздрі її ударив нестерпний сморід. «Це лайняна бомба!» – крикнула вона. Жамса безпорадно розвів руками. «Це все, що лишилося!» «Це мало спрацювати!» Жінь запхнула бомбу під сорочку. Про запал вона потурбується, коли дістанеться до стіни. А зараз їй потрібно якось видертися на верхівку. І знайти щось велике, важке і достатньо широке, щоб закрити все її тіло. Погляду пав на шлюбки. Вона повернулася до Китая. «Піднімай шлюбку». «Що?» Вона показала на вежу. «Підніми мене до човна». Його очі схвально звузилися. Він гаркнув декілька наказів солдатам позаду. Вони побігли до головної щогли, пригинаючись під щитами, піднятими над головою. Жінь стрибнула у шлюбку разом зі ще з двома солдатами. Китай наказав людям ослабити мотузки на кінцях, що зазвичай означало опустити шлюбку на воду на щогловий шків. Він не був досить укріплений. На півдорозі вгору він заледве не обірвався, але вони вчасно встигли переповсти і перерозподілити вагу. Стріла просвистіла жінь біля голови. Лучники барана помітили їх. «Тримайтеся!» Вона розкрутила мотузки. Шлюбка нахилилася майже горизонтально, виконуючи роль повнорозмірного щита. Жін пригнулася, швидко вчепившись у сидіння, щоб не випасти. Арбалетний шворінь пробив днище човна і врізався в руку солдата ліворуч. Він закричав і відпустив. Уже замить Жінь почула, як він упав на палубу. Жінь затамувала подих. Човен був уже майже на верхівці стіни. «Приготуйся!» Вона зігнула коліна і так сильно хитнула човен, що він нахилився вперед. Перший нахил не дістав до стіни на кількадесят сантиметрів. Жінь коротко, лише на мить, глянула на провалля під ногами. Ще хмара стріл влучила в човен, коли вони відхилилися назад. Друге хитання піднесло їх досить близько. Уперед! Вони стрибнули на стіну. Жінь підсковзнулася від удару. Її коліна ковзали по гладенькому камінню, а стопами вона молотила в страхітливі порожнечі. Вона змахнула руками вперед і схопилася за жолобок у стіні. Жінь сили намагалася підтягнутися досить високо, щоб упертися ліктем у край і підтягти тулуб. Вона незграбно гепнулася в прохід і, похитуючись, підвелася саме тієї миті, коли солдат із провінції барана наставив їй у голову вістря меча. Жін заблокувала його тризубом, відвівши клинок по колу, від чого той відлетів геть, а потім ударила солдата тупим кінцем. Хлопець покотився сходами, збиваючи з них товаришів. Це дало Жінь тимчасову відстрочку. Вона шукала стіну, на якій ховалися лучники. Лайняна бомба Жамси їх не вбила б, але змогла б відволікти. Просто треба було її підпалити. І знову вона вила Аласі через печатку. Жінь могла б запалити її, клацнувши пальцями, це було б так просто. Вона поглядом шукала ліхтар, мідник, що-небудь там. За півтора метра від неї в мідному казанку виднілася купка роє вугілля. Певно, оборонці барана використовували його, щоб запалювати власні снаряди. Вона підважила бомбу в руці, закинула її в казанок і молилася. Через декілька секунд почувся тьменний приглушений бум. Жінь глибоко вдихнула. Над парапитами здіймався густий кислотний дим лайніної бомби і сморід, що просто виїдав в очі. «У нас проблема», – сказав республіканський солдат ліворуч від неї. Жінь примружилася від диму і побачила колону підкріплення провінції Барана, що швидко наближалася до них від проходу ліворуч. Жінь квапливо розглядала стіну, шукаючи способу спуститися. Зліва вона побачила сходи, але біля підніжжя за забагато солдатів. Униз можна було дістатися, тільки потрапивши на інший бік стіни, але перехід туди не діставав, а сама стіна була завширшки лише зі стопу жін. Часу думати не було. Вона стрибнула на зовнішній край стіни, вперлася паятами і почала бігти до того, як похитнулася б в інший бік. Кожні декілька кроків вона відчувала, як втрачає рівновагу і починає кринитися на бік. Якимось дивом їй вдавалося вирівнюватися, і вона кидалася бігти далі. Жінь почула різкий звук кількох луків. Замість того, щоб пригнутися, вона стрибнула до сходів. Невдало приземлилася на бік, перекотилася далі, спинилася. Плечі стегно горіли болем, але руки й ноги ще працювали. Вона нестямно поповзла сходами вниз, чуючи, як над головою свистять стріли. За воротами було поле бою. Вона врізалася в місиво тіл, брязк від сталі у натовпі виднілися сині форми. Республіканські солдати. На жінь нахлинула хвиля полегшення. Зрештою, вони не померли, просто спізнилися. Саме вчасно. Перед нею з'явилися два епіцентри страшенних руйнувань. Суні підняв солдата з провінції Барана, немов би ляльку, закинув над головою і жбурнув у натовп. Бачив, стромив граблі комусь у шию, струснув їх і обвів колом, щоб відбити стрілу в польоті. «Гарно», – сказала Жін. Він допоміг їй підвестися. «Чому ви так довго?» Жінь розкрила рота, щоб відповісти, аж раптом хтось спробував схопити її заду. Вона інстинктивно вдарила ліктем і відчула приємний хрускіт розбитого носа. Нападник відпустив. Вона звільнилася. «Ми чекали вашого сигналу. Ми подавали сигнал». Десять хвилин тому запустили сигнальну ракету. Де та гадська армія? Жень показала на стіну. Он там. Ворота Сяшана струсунулися від удару. Сорокопуд опустив башту. Республіканські солдати рванули через стіну, немов би ріймурах. Тіла падали на землю, ніби це глини, у небо злітали гаки і вгризалися в стіни на однаковій відстані один від одного. Тепер Жень бачила майже стільки ж синіх форм, як і зелених. Натиск республіканських солдатів поступово долав центральну площу. «Дістанця воріт», – сказала Жінь Бадзі. «Шлях перед тобою». Одним прицільним ударом граблів Баці розкидав товкотничу солдатів, які охороняли одне заблоковане колесо. Суні взявся до другого колеса. Разом вони вперлися пиятами в землю і натиснули. Республіканські солдати утворили навколо них захисне коло, відбиваючись від натиску оборонців «Тисни!» – крикнув хтось Жінь не могла озирнутися й глянути, що там сталося Хвиля сталі надто сліпила її Щось різонуло ліву щоку Кров залила обличчя Потрапила в очі Вона витерла кров рукавом, але від цього стало тільки гірше вона наосліп розмахувала тризубом. Сталь ударилась об кістку, її нападник упав на землю. Вдалий уда. Жінь відступила за лінію республіканців і нестямно прокліпувалася, доки нарешті знову не прозріла. Від запірних коліс почувся якийсь хрип. Жін ризикнула озирнутися через плече. Зі страшним стогоном ворота Сяшана розчинилися. А за ними був флот. Розклад сил змінився. Республіканські солдати наводнили площу повінню зі стількох синіх форм, що тієї миті Жінь зовсім випустила з очей захисників провінції Барана. Десь засурмали вріг, а після цього почулася низка ударів у гонг, які розкочувалися так голосно, що поглинали всі інші звуки. Сигнали тривоги. Але сигнали кому? Жін вилізла на ящики, намагаючись розгледіти щось поверх бойовища. У південно-західному провулку вона помітила рух. Примружилася. До площі біг новий взвод солдатів, озброєних і відпочилих. Місцеве підкріплення злав міліції. Ні, вони були в синіх формах, а не в зелених. То була неокеанічна синь республіканських форм. Жінь мало не випустила тризуб із рук. То були ненікарські солдати. То були війська федерації. Джинь панічно подумала, що федерація досі численна, що вони скористалися цим шансом, щоб організувати паралельний наступ на Сяшан. Але це безглуздо. Федерація вже за міськими стінами. І ці солдати не нападали на міську варту Сяшана, вони атакували лише ті загони, які чітко врізнялися формою республіки. Усвідомлення стало для Жінь ударом під дих. Воєначальник Барана об'єднався з федерацією. Земля похитнулася в жінь під ногами. Вона бачила дим і вогонь. Бачила, як тіла з'їдає газ, бачила Алтаня, який ішов на ВСПАК від неї хваларізом. Пригнися. Гукнув бачі. Жінь припала додолу, і уже за мить у стіну вепиялася стріла, там, де щойно була її голова. Жень підвелася. Вона не бачила кінця колони солдатів Федерації. Скільки їх там? Чи зрівняються вони числом із республіканською армією? Те, що здавалося легкою перемогою, перетворювалося на криваву баню. Вона побігла сходами вгору, щоб краще роздивитися місто. Одразу за міською площею побачила триповерхове помешкання у величезному саду, поцяткованому скульптурами. Мабуть, то будинок воєначальника барана. Найбільша споруда вся шані. Жін знала найкращий спосіб покласти цьому край. Бачи, Вона помахала тризубом, щоб привернути його увагу. Коли баці підвів очі, вона показала на маєток воєначальника барана. «Прикрий мене!» Він одразу збагнув. Разом вони проклали собі кривавий шлях крізь Штовханину і вирвалися з іншого боку площі. А потім побігли до садів. Маєток охороняли двоє кам'яних левів із широко роззявленими пащами, схожими на ненаситні печери. Двері були наглухо замкнені. Добре. Це означало, що хтось ховався всередині. Жінь сильно вдарила по ручці, але двері не піддалися. Та годі, сказав бадзі. Вона відійшла з його шляху. Він відступив на три кроки і ударив у двері плечем. Деревина розкололася. Двері розчинилися. Батьці підвівся з землі і показав кудись за спину Жін. У нас проблеми. Жінь розвернулася і побачила свіжу хвилю солдатів Федерації, які бігли до маєтку. Батьці став перед дверима і підняв граблі. Ти в нормі? — запитала Жін. Іди. Я розберуся. Вона побігла всередину. Зали були яскраво освітлені, але, здавалося, Геть порожні, що було б найгіршим із можливих варіантів, бо означало б, що родину воєначальника Барана вже евакуювали в якесь безпечне місце. Жень завмерла посеред зали, її серце шалено калатало в грудях, але вона силкувалася розчути бодай якісь звуки. Через кілька секунд вона почула пронизливий плач немовляти. Так. Жень зосередилася, намагаючись збагнути, звідки долинав шум. Почула його знову. Цього разу плач був приглушений, немовби хтось затулив рота, немовляті рукавом, але в порожньому будинку він звучав чітко, немов би цвін. Звук долинав із кімнат ліворуч від неї. Жін почала крастися вперед, тихо переступаючи по мармуровій підлозі. У кінці зали побачила двері, прикриті шовком. Дитячий плач став гучнішим. Вона поклала руку на двері і натисла. Замкнено. Відійшла на крок і вдарила ногою. Тонка бамбукова рама легко поступилася. На неї дивилася юрбазі щонайменше 15 жінок. Сльози жаху струменіли по їхніх пухких щоках, вони горнулись одна до одної, не пташки, не здатні літати, розгодовані на забій. То дружини воєначальника здогадалася жін. Його доньки. Їхні прислужниці і няньки. Де Цунхо. Наполегливо запитала вона. Вони ще тісніше пригорнулись одна до одної, мовчазні і тремтливі. Погляд Жинь упав на немовля. Літня жінка в кінці кімнати тримала його на руках. Дитя загорнули в червону тканину. А це означало, що то хлопчик. Потенційний спадкоємець. Воєначальник барана не дозволить померти цьому дитяті. «Дайте його мені», – сказала Жинь. Жінка нестямно захитала головою і дужче притиснула дитину до грудей. Жінь наставила на неї три зуба. Воно не варте того, щоб помирати. Одна з дівчат кинулася вперед, занія шай над головою палицю від штор. Жінь пригнулася і відбила. Ногою вдарила дівчину в діафрахму з приємним бах. Дівчина впала додолу, стогнучи від болю. Жінь поставила ногу дівчині на грудину і натиснула, дуже. Болісне схлипування дівчини принесло їй дикунську веселу втіху. Вона не відчувала до цих жінок ніякої прихильності. Вони самі вирішили бути тут. Вони союзниці Федерації, вони знають, що відбувається, це їхня провина, вони всі повинні померти. Ні. Зупинися. Жень глибоко вдихнула. Червона пелена спала з очей. Ще одна спроба, і я випущу вам кишки, Сказала вона Дитину Зараз же Схлипуючи, літня жінка віддала немовля їй у руки Хлопчик одразу почав кричати Мимоволі жінь обхопила його знизу і притримала голівку Залишкові інстинкти з тих часів, коли вона доглядала молодшого зведеного брата Вона відчула раптове бажання приголубити і погойдати дитину, доки не стихне плач Але жінь стрималася їй потрібно, щоб дитина кричала і кричала голосно. Вона позадкувала з кімнати жінок, розмахуючи поперед себе тризубом. «А ви всі лишаєтеся тут», – застерегла вона жінок. «Якщо, бодай, хтось ворухнеться, я вебею цю дитину». Жінки мовчки кивнули, сльози цівками стікали по напудрених обличчях. Жін задом дом вийшла з кімнати і повернулася до центру головної зали. «Сунхо!» Крикнула вона «Де ти?» «Тиша!» Дитина смикалася в її руках Плач малого затих до неспокійного скигління Жінь намить замислилася над тим, щоб щипнути хлопчика за руку, тим самим змусивши його кричати Але такої потреби не виникло Вистачило й вигляду її закривавленого тризуба Він МГЦМ глянув на нього, роззявив рота і зарепетував Жінь перекрикувала його плач. «Сунхо! Я вебею твого сина, якщо ти не вийдеш!» Вона почула наближення задовго до того, як він на неї напав. «Надто повільно!» до біса повільно!» Вона розвернулася, відвела його клинок і вдарила воєначальника барана тупим кінцем тризуба в живіт. Він зігнувся навпіл. Вона захопила його меч між зубцями тризуба і вирвала в нього з руки. Він упав на вкарачки, тягнучись до зброї. Жін відкинула меч подалі і ударила його тупим кінцем тризуба в потилицю. Він упав на підлогу. Ти зрадник. Вона вдарила його в коліно. Воєначальник застогнав від болю. Вона вдарила знову. А потім ще раз. Дитина заверещала ще дужче. Жін відійшла в куток, обережно поклала хлопчика на підлогу, а потім повернулася до батька. Жодних сумнівів, замість колінних чашечок у воєначальника барана тепер просто місово. Вона штурхнула його під ребра. Прошу, змилуйся, прошу, він згорнувся жалюгідним калачиком, затуляючи голову руками. Коли ти впустив муганців через свої ворота? Запитала вона. До того, як вони спалили голі ніс, чи після? У мене не було вибору, прошепотів він. А потім голосно скрикнув, підтягнувши розтрощені коліна до грудей. Вони вишикувалися біля наших воріт. Ми не мали інших варіантів. Ви могли битися. Ми б загинули, видихнув він. Тоді ви мали загинути. Жень ударила його тупим кінцем тризуба в голову. Він затих. Дитина продовжувала кричати. Зінджа був такий задоволений їхньою перемогою, що тимчасово послабив для війська заборону на алкоголь. Рядами розходилися глечики з добрим сорговим вином, усі забрані з маєтку воєначальника барана. Тієї ночі солдати розташувалися на пляжі в незвично гарному гуморі. Зінджа та його радники зустрілися на узбережжі, щоб вирішити, що робити з полоненими. До захоплених солдатів федерації додалися також люди з восьмого підрозділу. Це було найбільше угруповання міліції з-поміж усіх, із якими вони стикалися в попередніх містечках. Вони становили надто серйозну загрозу, щоб її ігнорувати. За винятком масової страти, їм лишалося взяти страшену кількість бранців, значно більше, ніж вони могли прогодувати або ж відпустити їх. Стратити їх миттю озвалася Жень. Понад тисячу людей. Зінджа похитав головою. Ми ж не чудовиська. Але вони заслужили, сказала вона. Мугенці точно. Ви ж знаєте, що якби все обернулося інакше, якби федерація захопила наших людей, вони вже були б мертві. Вона була цілком переконана, що тут нічого і обговорювати. Однак ніхто не закивав на знак згоди. Жін з глянула на присутніх за столом. Невже рішення неочевидне. Чому вони всі такі зніяковілі? Від них буде користь на веслах, сказав адмірал Молкой. Це дасть нашим людям відпочити. Та ви жартуєте, сказала жінь. Для початку вам доведеться їх годувати. То дамо їм урізаний пайок, сказав Молкой. Са їжа потрібна нашим військам. Наші війська виживали і на меншому, сказав Молкой. І це лише на краще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 У жінь щелепа, ви зменшите раціон нашим загонам, щоб могли жити люди, які вчинили зраду. Він знизав плечима, вони нікарці. Ми не страчуємо свій народ, вони перестали бути нікарцями тієї миті, коли впустили у свої домівки федерацію, випалила жінь, їх треба розстріляти. Або стяти їм голови. Ніхто не дивився їй у не джа, запитала вона. Він не дивився на неї. Натомість лише похитав головою. Жінь спалахнула від люті, ці солдати співпрацювали з федерацією. Годували її. Дали їй дах над головою. Це зрада. Це треба карати смертю. Забудьте про солдатів треба покарати все місто. Можливо, за режиму даці так і було б, сказав Чінджа, але не в республіці. Ми не зможемо завоювати репутацію жорстокістю. Бо вони допомогли їй. Тепер жін перейшла на крик, і всі вражено подивилися на неї, але їй було байдуже федерації. Ви не знаєте, що вони робили. Просто тому, що цілу війну ховалися в арлоні, ви не бачили що. Зінджа повернувся до нежі Брате, заткни свою спірлійку, інакше, я не собака, наїжачилася жін. Її охопила лють. Вона кинулася на цінджу, але й двох кроків не ступила. Як адмірал молко й повалив її на землю таким сильним ударом, що на мить у неї потемніло перед очима, і всі її сили йшли лише на те, щоб просто дихати. Цього достатньо, тихо сказав Неджа, вона заспокоїлася. Відпустіть її. Груди відпустило. Жін скрутилася, жалюгідно відсапуючись. Виведіть її хтось із табору, сказав Чінджа, зевеяжіть, закніть рота, мені байдуже. Прозберемося з нею вранці, так. Пане, сказав Молкой, вона не їла, сказав Неджа, тоді хтось принесе її чи воду, якщо вона попросить, сказав Цінджа. Просто заберіть її з моїх очей. Жінь закричала. Ніхто однаково не почув би, бо ж її відіслали аж до смуги лісу за периметром табору, тож вона кричала ще дужче, знову і знову, гамселячи кулакам по дереву, збиваючи до крові суглоби пальців, а гнів усе розгорявся і розгорявся в неї у грудях. На якусь мить вона подумала, понадіялася, що багряна пеле на люті, що затьмарювала її зір, переросте у полум'я, справжнє полум'я, нарешті. Але нічого ані іскорки не злетіло з її пальців, божественний сміх не пробився крізь її думки. Вона відчувала печатку в глибині свого розуму, пульсуючу хворобливу штуку, яка розмивала і пом'якшувала її гнів щоразу, коли він сягав піку. Але це лише подвоювало лють. Змушувало ще гучніше кричати від розпачу. Та це був марний спалах роздратування, бо вогонь, як і раніше, вислизав від неї, танцював, дражнив за перешкодою в її голові. «Будь ласка», – думала вона, – «ти мені потрібен». «Мені потрібен вогонь, мені потрібно горіти». Фенікс мовчав. Жінь упала навколішки. Вона чула, як смівся Алтань. «То вже була печатка. А її уява, але жін його так чітко, не мов би він стояв поруч, поглянь на себе, сказав він, жалюгідне видовище, сказав він, вогонь не повернеться. Сказав він, ти втрачена, з тобою покінчено, ти не спірлійка, ти просто мале тупе дівчисько, яке згання свій шал у лісі. Нарешті вона зірвала голос і ослабла, а гнів жалюгідно і на марностих. І вона лишилася сама в байдужій тиші дерев, у товаристві хіба власного розуму. Але жінь не могла цього стерпіти, тож вирішила якомога дужче напитися. Вона прихопила з табору невеликий глечик соргового вина. І вижлуктила його за хвилину. Вона не звикла пиячити. Майстри всі на гарді були суворі, найменший запах алкоголю був підставою для виключення. Досі вона віддавала перевагу нездоровій солодкавості оп'юмного диму, а не пеку чості соргового вина, але їй подобалося, як воно чарівно висушує її зсередини. Гнів від того нікуди не дівався, але слабшав до тупої пульсації, дорадши на до учливого болю, а не відкритої свіжої рани. Коли до неї прийшов Неджа, вона вже встигла цілковито еспеаніти і не почула б його наближення, якби він не кликав її на кожному кроці, жінь. Ти тут. Вона почула його голос із іншого боку дерева. Декілька секунд вона просто кліпала і лише потім згадала, як витиснути слова з рота, так. «Не підходь, що ти робиш?» Він обійшов дерево. Вона квапливо однією рукою підтягла штани. В другій тримала глечик, із якого стікали краплі рідини, ти помочилася в глечик, я готую подарунок для твого брата, сказала вона, як думаєш, йому сподобається. Ти не можеш принести головнокомандувачу Республіканської армії Глечик Сечі, але вона тепла, пробормотіла Жінь і хитнула Глечиком у його бік. Трохи Сечі вихлюпнулося. Неджа квапливо відступив, «Прошу, постав його, ти впевнений, що цінь же не хоче, жін. Вона драматично зітхнула і підкорилася. Він узяв її за чисту руку і повів до латки трави біля річки, подалі від загидженого Глечика, «Ти ж знаєш, що не можна так зриватися. Вона розправила плечі, а ще я маю дотримуватися відповідної дисципліни, ідеться не про дисципліну. Вони подумають, що ти з глузду заїхала, вони й так думають, що я не сповна розуму, відповіла Жінь, що я дикунка, тупа спірлійка. Правильно. Це моя суть, це не те, що я. Та годі, Жінь, не джапохитав головою, та нехай. У мене гем. «Погані новини!» «Жінь позіхнула, ми програли війну!» «Це було швидко, ні!» «Чінджа тебе усунув!» «Вона декілька разів кліпнула, не розуміючи, що тебе понизили у званні!» «Тепер ти служитимеш як рядовий піхотинець!» «І ти вже не командир Цике, а хто тоді, ніхто!» «Цике тепер немає!» «Їх усіх призначили на інші кораблі!» Неджа уважно стежив за реакцією жінь, але вона лише гикнула. Усе гаразд. Вони й без того майже мене не слухалися. Вона відчула якесь гірке задоволення, проказавши це в голос. Її посада командира завжди була лише прикиданням. Поправді, цики таки слухалися її, коли в неї був план, але зазвичай вона його не мала. Справді, вони непогано керували самі собою. «Знаєш, у чому твоя проблема?» – запитав Неджа. «Ти не контролюєш своїх поривів?» «Зовсім не контролюєш?» «Абсолютно!» «Це щось страшне», – погодилася вона і захихотіла. «Добре, що я не можу прикликати вогонь, егеш!» Він відповів на це такою довгою мовчанкою, що зрештою жень знітилася. Тепер вона воліла б не напиватися так сильно. Через безнадійно сплутану свідомість вона не могла думати. А ще почувалася страшенною дурепою, невихованою і присоромленою. Їй варто було взяти за правило промовляти слова подумки перед тим, як сказати їх уголос то, що там відбувається, усе як завжди. Збирають цивільних. Увечері чоловіки проголосують. Жінціла, вони не повинні мати права голосу, вони нікарці. Усі нікарці можуть приєднатися до республіки, вони допомагали федерації, бо не мали вибору, сказав Неджа, подумай про це. Постав себе на їхнє місце. Ти справді думаєш, що повелася б краще, так, випалила вона і поводилася. Я була на їхньому місці. Я була у ще гіршому становищі, мене прив'язали до ліжка, катували мене і катували Алтаня на моїх очах, і мені було страшно, я хотіла вмерти, їм також було страшно. М'яко сказав він, тоді вони мали дати відсіч, можливо, у них не було вибору. Вони не треновані солдати. Вони не шамани. Якщо вони могли вижити, замало просто вижити, просичала вона, треба боротися за щось, не можна просто-просто жити своїм життям тупого боягуза, деякі люди просто боягузи. Деякі просто не такі сильні. Тоді вони не повинні голосувати, прогарчала Жень. Що більше вона про це думала, то безглуздішою видавалася пропонована вейзжею демократія. І як нікарці мали правити самотужки? Вони не керували власною країною ще з часів Червоного імператора, і навіть п'яно вона розуміла, чому, нікарці просто надто дурні, надто егоїстичні і надто боягузливі. Демократія не спрацює. Поглянь на них, вона жестом обвела дерева, не людей, але заледве бачила хоч якусь відмінність, вони боягузи. Дурні. Вони голосують за республіку, бо бояться. Я впевнена, що вони так само швидко проголосували за об'єднання з Федерацією, не будь несправедлива, сказав Неджа, вони просто люди і ніколи не вивчали мистецтва ведення війни. Тоді вони не повинні правити, крикнула вона, їм потрібен хтось, хто говоритиме, що робити, що думати. І хто це буде? Дачі, не дачі. Але хтось освічений. Хтось, хто склав кедзю, закінчив сінегард. Хто служив у війську. Хто знає ціну людського життя, ти описуєш себе, сказав Неджа, я не кажу, що це має бути я, сказала жінь, я лише кажу, що це не повинен бути народ. Вейше не має дозволяти нікого обирати. Він має просто правити. Неджа схилив голову набік. ти хочеш, щоб батько сам став імператором. Жінь не встигла відповісти через раптову хвилю нудоти. Часу підводитися не було, вона нахилилася вперед на коліна і вихлюпнула вміст шлунка на дерево. Її обличчя опинилося надто близько до землі. Чимала частка блювоти бризнула на щоки. Жін незграбно витерлася рукавом, з тобою все гаразд, запитав Неджа, коли її вже не мучили сухі позови. Так. Він погладив її по спині, добре. Жінь сплюнула на землю грудку повернутого вина, йди до біса. Неджа підняв жменю багнюки з берега річки, ти чула історію про те, як богиня Нюйва створила людство, ні, я розповім, Неджа виліпив із бруду кулю. Колись давно після народження світу Нюйва була самотня, а як же її чоловік Фусі, Жінь знала лише ті міфи, в яких Нюйва і Фусі були разом, певно, кудись подався. У міфі про це не згадується, а я каже, а я каже. Хай там як, аніві стало самотньо, і вона вирішила створити людей, щоб вони заселили світ і склали їй товариство, не джавпився пився нігтями в кулю багнюки. Перших декількох людей вона створила надзвичайно детальними. З гарними рисами, красивим одягом. Жін розуміла, до чого все йшло, то були аристократи, так. Дворяни, імператори, воїни... Усі важливі персони. А потім їй стало нудно. На це йшло забагато часу. Тож вона взяла мотузку і почала розкидати бруд у всіх напрямках. Так з'явилися сотні нікарських кланів. Жінь зглитнула. Їй у горло не би налили кислоти, на півдні цієї історії не розповідають, а як ти думаєш, чому так, запитав Неджа. Жінь прокручувала це якусь мить у голові. А потім розсміялася, мій народ, це багнюка. І ви все одно дозволяєте їм керувати країною? Я не вважаю цих людей багнюкою, сказав Неджа. Я думаю, що вони ще не сформовані. Неосвічені і неокультурені. Вони не знають нічого кращого, бо їм не давали можливості дізнатися. Але республіка сформує і відточить їх. Розвине до належного рівня? Це не так працює. Жінь узяла грудку молузнеджини руки, вони ніколи не стануть чимось більшим, аніж є насправді. Північ їм не дозволить, це неправда, це ти так думаєш. Але я бачила, як працює влада, Жінь зім'яла Багнюку між пальцями, тут йдеться не про те, хто ти, а про те, ким тебе бачать. І якщо в цій країні ти Багнюка, то завжди лишишся Багнюкою. Роздаєл 18, та ти жартуєш, сказав Жамса. Жінь похитала головою. Від різкого руху в неї запульсувало у скронях. У неприємному світанковому світлі вона вже пожалкувала, що взагалі торкнулася спиртного, бо тепер обов'язок повідомити Цике про розпуск був їй ще неприємнішим. Мене понизили у званні. «За наказом Цінджі, а що ж тепер буде з нами?» наполегливо запитав Жамса. «А що з вами? Куди ж нам іти? «О, вона міцно замружилася». Намагаючись пригадати, вас перерозподілили. «Здається, тебе, на Грифон, а Суні Бадзі, на баштові кораблі, то тепер ми не разом», запитав Жамса, отже бляха. «Невже ми не можемо просто відмовитися?» «Ні», – Жін притиснула долоню до чола, що пульсувало болем, «Ви солдати Республіки. І мусите виконувати накази». Він недовірливо подивився на неї, «Оце і усе, а що ще мені сказати, та що-небудь...» Крикнув він, будь-що. Ми вже не цике, і ти так просто це проковтнеш. Жінь кортіло затулити вуха долонями. Вона була така виснажена. І хотіла, щоб Жамса просто пішов і замість неї передав новини всім іншим, щоб вона змогла просто змиритися з тим, що сталося, і піти поспати, ні про що не думаючи. А кому до того є діло? Цики вже неважливі. Цике кінець. Жамса схопив жінь за комір. Проте хлопець був настільки худорлявим і нищим навіть за жінь, що збоку цей випад здавався абсурдним, та що з тобою, процідив він, Жамсо, припини. Ми влізли в цю війну заради тебе, сказав він. Звіданості тобі. Не драматизуй. Ви влізли в цю війну, бо хотіли срібла дракона, бо вам подобається підривати, а ще тому, що ви злочинці, яких розшукують по всій імперії. Я лишився, бо думав, що ми всі будемо разом, Жамса вже мало не плакав. Це було настільки недоречним, що жінь ледь стримувала сміх. Ми завжди мали бути разом. Ти навіть не шаман. Тобі нічого боятися. Чому ти так переймаєшся? А чому ти не переймаєшся? Алтань призначив тебе командиром. Захищати цике – це твій обов'язок. Я не просила посади командира, випалила вона. Згадка про Алтаня пробудила в ній відчуття обов'язку, морального зобов'язання, а їй не хотілося про це думати. Ясно. Я не хочу бути твоїм Алтаном. Не можу. Що вона зробила, відколи стала головною? Скалічила унегення, підштовхнула Енькі до рішення піти з цики, бачила, як отрута вбила Арачу, а їй самій датці так сильно надавала чортів, що вона вже й шаманкою не могла називатися. Жінь не стільки командувала цике, як заохотила їх до низки неприємних рішень. Без неї їм буде краще. Її бісило те, що вони цього не розуміють. «Хіба ти не злися?» запитав Жамса. «Невже це не доводить тебе до люті?» «Ні», сказала вона. «Я виконую накази». Вона могла б злитися. Могла заперечити цинджі, могла збіситися, як завжди. Але злість допомагала лише тоді, коли перетворювалася на полум'я, а його вона вже прикликати не могла. Без вогню жінь не була шаманкою, не була справжньою спірлійкою і уже точно не була військовим активом. Зінджа не мав жодних підстав слухати чи поважати її. І тепер вона знала, що вогонь ніколи не повернеться, ти могла б принаймні спробувати, сказав Жамса, будь ласка. Але в його голосі вже не лишилось опору, просто збери речі, сказала вона, і передай решті. Їм треба відсвітуватись о десятій. Протягом декількох наступних тижнів останні твердині провінції Зайця і Барана капітулювали перед республікою. Їхніх воєначальників відправили до Арлона в кайданах, щоб вони благали вейшу зберегти їм життя. У містах, містечках та селищах пройшов плебісцет. Коли цивільне населення голосувало за приєднання до республіки, а вони неминуче голосували саме за приєднання, бо інакше всіх чоловіків, старших за 15 років, прерікали до смерті, то ставало частиною величезної військової машини вийще. Жінкам доручали шити республіканські форми і прясти полотно для поранених. Чоловіків або вербували в піхоту, або ж відправляли на південь працювати на суднобудівництві в Арлоні. Сьому частину їхніх припасів конфісковували, щоб передати північним лініям постачання, а на місцях лишали республіканські патрулі, щоб забезпечити постійні поставки зерна вгору річкою. Неджа постійно хизувався, що ця війна – чи не найуспішніша військова кампанія за всю нікарську історію. Китай сказав йому не дерти кирпу від гордощів, але Жінь не могла не помітити їхньої приголомшливої низки перемог. Однак щоденна рутина кампанії була настільки виснажливою, що їй рідко випадав шанс святкувати ці перемоги. Міста, містечка і селище почали зливатися воєдино в її свідомості. Жінь уже не думала в рамках дня і ночі, а почала мислити графіками битв. Один день перетікав в інший, у напругу надзвичайно важких боїв перед світанком, у декілька годин глибокого сну без дінь. Єдиною перевагою в цьому було лише те, що їй вдалося на якийсь час забутися в чистій фізичній активності. Пониження вплинуло на неї не так сильно, як вона передбачала. Здебільшого жінь була надто втомлена, щоб навіть згадувати про це. Але потайки вона також відчувала полегшення від того, що вже не мусила думати, що робити зі своїми людьми. Тягар лідерства, з яким вона так і не змогла впоратися, повністю спав з її плечей. Тепер вона переймалася лише виконанням виданих їй наказів, і це вдавалося їй невідмінно. А наказів у неї побільшило чи не вдвічі. Можливо, Зінджа оцінив, як годиться її вміння, а може, вона просто аж настільки йому не подобалася, що він хотів прибрати її чужими руками. Але він почав призначати її на передову в кошні наземні операції. Зазвичай солдатів таке ненадто тішило, однак Жінь тільки раділа. Зрештою. Вона була страшенно здібним воїном. Її готували до цього. Можливо, вона вже й не могла прикликати вогонь, але ще могла битися, а встромляти тризуб у живу плоть було так само приємно, як і спопаляти все навколо себе. На зимородку вона заслужила репутацію надзвичайно вправного солдата і мимоволі тішилася цим. Це пробудило в ній давній дух суперництва – якого вона не відчувала ще сінегарда, коли переживала місяці виснажливого і важкого навчання лише завдяки захвату від того, що хтось помітив її таланти. То це так почувався Алтань. Нікарці відточували його, як зброю, ще з малку залучали до військових операцій, хвалили його. Це й давало йому втіху. Жінь не почувалася щасливою, зовсім. Але в тому, щоб бути інструментом, який добре виконує своє призначення – вона знаходила якесь задоволення. Певною мірою кампанії були таким собі наркотиком. Жінь почувалася чудово, коли билася. У гущуванні бойлюдське життя могло зменшитися до найочевиднішої механіки буття, рук та ніг, мобільності й уразливості, критично важливих позицій, які треба визначити, ізолювати і знищити. Жінь знаходила в цьому химерну втіху. Її тіло знало, що треба робити, а отже... Вона могла вимкнути розум. І якщо цики були нещасні, жін про це не знала. Вона вже не говорила з ними. А після перерозподілу заледве когось бачила. Але їй ставало все важче перейматися цим, бо вона взагалі починала втрачати здатність про щось думати. Тоді скоріше, ніж Жін сподівалася, вона припинила навіть думати про втрачене полум'я. Іноді посеред бою її стискало від наполегливого бажання, і вона клацала пальцями, волюючи видобути іскру, фантазуючи, як швидко їхні війська змогли б перемогти, якби вона прикликала стовп вогню, щоб випалити лінію оборони. Вона досі відчувала відсутність Фенікса як діру, викарбовану в грудях. Біль ніколи не вщухав повністю. Але відчай і розпач відхлинули. Жін уже не прокидалася вранці з бажанням кричати, коли згадувала, що в неї відібрали. Вона вже давно кинула спроби зламати печатку. Її похмура пульсуюча присутність уже не мучила щодня, не би запалена рана. У ті короткі миті, коли вона дозволяла собі затриматися на ній, жінь замислювалася, чи печатка вже почала відбирати в неї спогади. Схоже, майстер Дзан зовсім нічого не знав про те, ким був 20 років тому. З нею станеться те саме. Жінь уже відчувала, що деякі з її ранніх спогадів починали затуманюватися. Раніше вона могла чітко пригадати обличчя всіх членів прийомної родини в тіканні. А тепер вони здавалися їй розмитими плямами. Але вона не знала напевне, чи то Печатка всотувала ці спогади, чи вони просто забувалися з часом. Це турбувало її не так і сильно. Коли чесно, то якщо Печатка потроху вкраде в неї минуле, вона забуде Алтаня, забуде скоєне на спірі і дозволить провині відходити в білу порожнечу. Аж доки подібно Додзяне не перетвориться на люб'язну, неуважну дуропу, якась частина її самої відчує від того полегшення. Коли Жінь не спала і не билася, вона сиділа з китаєм у його тісному кабінеті. Зінджа вже не запрошував її на наради, але вона дізнавалася все від кита. Зі свого боку, він тішився нагоді поділитися з нею своїми ідеями. Промовляючи в голос численні можливості, він міг трохи полегшити нестямну активність свого розуму. Він єдиний не поділяв захвату республіки їхньою неймовірною низкою перемог, я стурбований, визнав він, і спантели Невже вся кампанія не видається тобі надто легкою? Не би вони навіть не докладають зусиль, але ми докладаємо. Вони просто не такі майстерні, усередині жінь досі все тремтіло від захвату бою. Їй подобалося вирізнятися з-поміж інших, навіть якщо це означало вбивати погано підготовлених місцевих солдатів, і задума Китая її дратувала, ти ж бачиш, що ці битви занадто легкі. Жінь скривилася, міг би хоч трохи вірити в нас, ти хочеш похвали за перемогу над непідготовленими, неозброєними селянами. Ну тоді, гарна робота. Молодчинка. Значно краще озброєний флот розбиває жалюгідний опір селян, який несподіваний поворот подій. Але це не означає, що ви візьмете цю імперію на срібній тарілочці, це може означати, що наш флот просто сильніший, сказала Жень. А що, думаєш, даці свідомо здає нам північ? Нащо? Вона не здає нам північ. Вона будує флот, ми знали про це від самого початку, але якби від цього флоту була хоч якась користь, ми б уже його побачили. Можливо, насправді ми просто перемагаємо в цій війні. Але ти радше помреш, ніж це визнаєш. Але Китай похитав головою, ми говоримо про Судаці. Ця жінка спромоглася вперше після смерті Червоного імператора об'єднати всі 12 провінцій, їй допомогли, але відтоді вона не потребувала допомоги. Якби імперія розпадалася, ти не думаєш, що це вже сталося б. Не будь зарозумілою, Жін. Ми граємо в гру віки проти жінки, яка десятиліттями воювала зі значно серйознішими суперниками. Я говорив цей Чінжі. Невдовзі відбудеться контрнаступ. І що довше ми чекатимемо, то гірше все обернеться. Китай був одержимий проблемою того, чи флоту варто скоротити кампанію на зиму, а чи пливати і просто до провінції Тигра. Зустрітися там із флотом Цоліня і дати бійцюню та його армії. З одного боку, Якщо їм вдасться зміцнити позиції на узбережжі у провінції Тигра, то вони зможуть повернутися каналом по припаси і підкріплення для наземних військ і врешті оточать Осінній палац. З іншого боку, утримання узбережжя тягнуло за собою суттєві зобов'язання для військ, яких республіка ще не мала. Доки призахідники вирішать надати їм допомогу, вони мають спершу підготуватися до завоювання внутрішніх районів. Але на це могло знадобитися ще декілька місяців тобто більше часу, якого в них також не було. Вони бігли на випередки з часом. Ніхто не хотів застрягнути в наступі, коли північ захопить зима. Їхнє завдання полягало в тому, щоб укріпити революційну базу і затиснути імперію всередині трьох найпівнічніших провінцій до того, як притоки мужвою замерзнуть і флот застрягне. «Ми вже близько!» Але протягом місяця нам треба піднятися до переходу Еду, сказав Китай, до того часу Цінжа мусить прийняти рішення. Жінь подумки провела розрахунки, підйом річкою займе в нас місяця півтора, ти забуваєш про дамбу чотирьох ущелин, сказав Китай, шлях мужвеєму гору провінції Іщура заблокований. Тож те чия буде не така сильна, як мала б, тоді десь місяць. Як гадаєш, що станеться, коли ми дістанемося туди, молитимемося небесам, щоб річки і озера ще не замерзли, сказав Китай, а потім подивимося, які в нас будуть варіанти. Однак наразі в цій війні Цінжа ставить на погоду. Щотижневі зустрічі жін із сестрою Петрою докучили їй усе дужче. Огляди Петри стали надзвичайно агресивними, а ще вона почала обходитися безлаунданому. Петра закінчила з базовими вимірюваннями. Тепер вона хотіла бачити свідчення хаосу. Коли тиждень за тижнем Жинь не вдавалося прикликати вогонь, Петра ставала все нетерплячішою. «Ти ховаєш його від мене», – звинувачувала вона, – відмовляєшся співпрацювати. «А може?» «Я зцілилася», – сказала Жинь. «Може, хаос пішов?» «Може, ваша свята присутність злякала його, ти брешеш, Петра смикнула щелепу дужче, ніж було необхідно, і почала постукувати по її зубах чимось, що відчувалося як інструмент із двома зубцями». Холодні металеві вістря боляче вгризалися в емальжинь, я знаю, як діє хаос. Він ніколи не зникає. Він маскується перед творцем, але завжди повертається. Жінь хотіла, щоб це було так. Якби їй вдалося повернути вогонь, вона спопалила б Петру на місці і біса наслідки. Якби вона мала вогонь, то не була б такою жахливо безпорадною, не мусила б схилятися перед наказами джинджі і співпрацювати з призахідниками лише тому, що була всього лише рядовим солдатом. Але якби вона дала волю гнівові зараз, то що найгірше розгромила б лабораторію Петри, трупом опустилася б на дно мужвею і знищила б будь-яку надію на військовий союз між призахідниками і нікарцями. Тож навіть попри те, що на смак її гнів був нічим не кращий за найгіркішу жовч, все ж вона його таки проковтнула, він справді зник, сказала вона, коли Петра відпустила її щелепу. «Я ж казала, що ми не запечатали. Я вже не можу прикликати його, це ти так кажеш», Петра була дуже скептична, але теми не розвивала. Вона відклала інструмент на стіл, «Підніми праву руку і не дихай, на що, бо я прошу». Сестра не втрачала самовладання, хай би що жін їй говорила. Петра мала долячного спокійний характер. Вона ніколи не виказувала інших емоцій, Окрім холодної професійної цікавості. Жін майже хотіла, щоб Петра вдарила її, просто щоб знати, що вона людина, але розчарування немовби зісковзувало з неї як потоки дощу з металевого даху. Однак, не отримавши результатів, з плином часу вона почала проводити на джин дедалі ґрунтовніші експерименти. Змушувала її розгадувати дитячі загадки, а сама в цей час дивилася на свій маленький годинник. Змушувала виконувати прості завдання з-за створені немовби спеціально для того, щоб Жінь не змогла їх виконати, і не кліпаючи спостерігала за тим, як Жін злилася настільки, що починала ж бурляти речі в стіни. Зрештою Петра попросила її повністю роздягтися для огляду, якщо хотіли помилуватися мною, то могли попросити раніше, сказала Жін. Петра не відреагувала, будь ласка, худчіше. Жін стягнула форму і кинула її купою на підлогу, добре, Петра передала їй порожню чашку, а тепер помочися сюди. Жінь недовірливо подивилася на неї, просто зараз, увечері я проведу аналіз рідин, сказала Петра, нужбо. Жін сіпила зуби, я цього не робитиму, хочеш прикритися простирадлом, мені байдуже, сказала Жінь, це вже не наука. Ви гадки не маєте, що робите, а тому просто зловтішаєтеся. Петра сіла і закинула одну ногу на другу, помочися, будь ласка, до жінь кинула чашку на підлогу, ви знаєте. Ви гадки не маєте, що робите. Скільки трактатів та інструментів, але ви навіть не здогадуєтеся, як працює шаманізм і як виміряти хаос, якщо він бодай існує. Ви стріляєте навмання. Петра підвелася зі стільця. Її ніздрі роздувалися. Нарешті жінь допекла їй. І сподівалася, що тепер Петра її вдарить, хай навіть лише задля того, щоб ця нелюдська маска контролю нарешті взялася тріщиною. Але Петра лише схилила голову набік. Не забувай про своє становище, у її голос повернувся крижений спокій, і я прошу тебе співпрацювати лише звічливості. Відмовся, і я прив'яжу тебе до ліжка. А тепер ти зробиш те, що тебе просять. Жінь хотілося її вбити. Якби вона не була така виснажена, якби мала бодай на краплю більше імпульсивності, то так і зробила б, було б так легко збити Петру на підлогу і устромити їй у шию якийсь гострий інструмент зі столу, а потім у груди, в очі. Це було б так приємно. Але Жінь уже не могла діяти імпульсивно. Вона відчувала, як непереборна приголомшлива сила при західницьких військ могла обмежити її вибір, як у невидимій кліці. Вони тримали її заручницею. Вони тримали заручниками її друзів і весь її народ. А проти цього, запечатана від вогню та від Фенікса, вона була безпорадною. Тож жінь прикусила язика і придушувала гнів, поки прохання Петри ставали все принизливішими. Вона підкорилася, коли Петра змусила її нахилитися голою до стіни і робила складні замальовки її геніталій. Сиділа спокійно. Коли Петра встромила довгу товсту голку в її праву руку і зцідила стільки крові, що жим знепритомніла. Коли підвелася і повернулася до каюти, то не могла отямитися ще півдня. Притримала язика і не реагувала, коли Петра розмахувала пакетом опіуму в неї перед носом, намагаючись умовити прикликати вогонь в обмін на улюблений порок, нужбо. Сказала Петра, я читала про твоє поріддя. Ти не можеш опиратися, диму. Ти жадаєш його до самого нутра. Хіба не так червоний імператор підкорив твоїх предків? Приклич полум'я, і я дам тобі трохи. Остання зустріч настільки розізлила жінь, що, вийшовши з кімнати Петри, вона тремтіла від люті й ударила кулаком об стіну так сильно, що збила кісточки. Якийсь час вона стояла спокійно, приголомшена, поки кров цівку стікала по долоні і скрапувала на зап'ясток а потім упала навколішки і заплакала, «З тобою все гаразд!» То був Авгус, місіонер з дитячим обличчям та блакитними очима. Жінь стривожено глянула на нього, і дигеть. Він потягнувся до її закривавленої руки, «Ти засмучена!» Жін висмикнула руку, «Я не хочу твоєї жалості!» Він сів поруч, видобув із кишені шматок полотна і передав їй, «Ось! Чому б тобі не замотати рану? Кісточки Жинь кровоточили дужче, ніж вона усвідомлювала. Після значної крововтрати минулого тижня від самого вигляду крові Жинь мало не знепритомніла. Вона неохоче взяла тканину. Август дивився, як вона міцно обгортає руку. Вона збагнула, що не може самотужки затягнути вузол як слід, «Я можу допомогти», – запропонував він. «Жинь дозволила, з тобою все гаразд», – знову запитав він, – Закінчивши, невже це в біса схоже, я мав на увазі з сестрою Петрою, пояснив він, я знаю, з нею буває важко. Жінсько саглянула на нього, вона тобі не подобається, ми всі шануємо її, повільно промовив він, але... Геем, а ти розумієш при Західницьку? Ваша мова важка для мене, так. Він перейшов на рідну мову, зумисне говорячи повільно, щоб жін його розуміла. Вона найдивовижніша сіра сестра нашого покоління і провідна експертка з проявів хаосу на східному континенті. Але не всі ми погоджуємося з її методами, і що це означає, сестра Петра старомодна в тому, що стосується навернення. Її школа вірить, що єдиний шлях до спасіння це розвиток цивілізації за прикладом призахідників. Щоб коритися творцю, ти повинна стати такою, як ми. Повинна перестати бути нікаркою привабливо. Пробурмотіла тіла жінь, але я думаю, що якщо ми хочемо перемогти варварів і навернути їх до більшого добра, то варто скористатися тією ж стратегією, яку використовує хаос, щоб навертати душі до зла, продовжував гус, хаос входить у чужі двері, а виходить зі своїх. Так маємо робити й ми. Жін притиснула забинтовані кісточки до стіни, щоб угамувати біль. Запаморочення минулося, з того, що я знаю, «Вам дуже подобається підривати ті двері, як я й сказав. Консервативні методи, Авгус присоромлено їй усміхнувся, але товариство змінюється. До прикладу, поклони. Я читав про нікарську традицію вклонятися старшим, лише в особливих випадках, сказала вона, навіть так. Десятиліття тому товариство сперечалося, що вклонитися нікарцю означатиме страшну образу божественності білої раси». Зрештою, ми обрані творцем. Ми найрозвинутіші люди і не повинні виказувати вам поваги. Але я з цим не згоден. Жін заледве стрималася, щоб не закотити очі як мило з твого боку, ми не рівні, сказав Авгус, але це не означає, що ми не можемо бути друзями. І я не думаю, що шлях до спасіння означає ставитися до вас не як до людей. Жін усвідомила, що Авгус і справді вважав себе чиним. гадаю. «Мені вже краще», – сказала вона. «Він допоміг їй підвестися, хочеш, я тебе проведу, ні». «Дякую. Я впораюся». Повернувшись до своєї кімнати, Жін витягла з кишені пакетик опіуму. Вона не крала його. Петра лишила опіум у неї на колінах і нічого не сказала, коли жін підвелася, щоб піти. А це означало, що жін могла лишити його в себе. Жін сіпнула дошку підлоги і заховала наркотик там, де ніхто його не знайде. Вона не збиралася його використовувати. І не знала, яку нездорову гру затіла Петра, але наразі спокусити жін їй так і не вдалося. Та все ж її тішила думка, що в разі, якщо їй стане всього забагато і вона схоче покінчити з усім і злітати дедалі вище, подалі від тіла, від сорому, приниження і болю, аж доки не покине тіло назавжди, вона матиме опіум під рукою. І якщо хтось із призахідників і поділяв думки Авгуса, то цього не виказував. Люди Тарквета та на замородку тримались осторонь від нікарців. Вони їли і спали окремо. Щоразу, коли жін підходила до них достатньо близько, щоб почути розмову, вони замовкали і чекали, доки вона піде геть. Вони продовжували спостерігати за нікарцями, не втручаючись, холодно тішачись їхній непідготовленості та набияк дивуючись їхнім перемогам. І свої аркебузи вони застосували лише раз. Якось увечері на нижній палубі щинився гвалт. Група в'язнів із провінції барана вирвалися з камери і напали на гурт місіонерів, які займалися наверненням у в'язниці. Можливо, вони спробували втекти. Або думали використати призахідників як заручників. Або ж просто хотіли провчити іноземців за те, що підійшли надто близько, провінція Барана дуже постраждала в часи окупації і не палала любов'ю до Заходу. Коли жін та інші охоронці дісталися джерела криків, в'язні притиснули місіонерів до підлоги, живих, але неспроможних відбиватися. Жінь упізнала Авгуса, який відчайдушно намагався вдихнути, а в'язень тим часом стискав йому горло рукою. Його погляд зупинився на Жінь. «Допоможи! Назад!» – крикнув полонений. «Усі назад! Інакше вони помруть!» Залічені секунди коридор наводнили республіканські солдати. Сутичку мали вирішити миттєво. Полонені були неозброєні, їх було менше. От тільки педальниками обирали лише найсильніших полонених. Зінджа віддав спеціальний наказ ставитися до них добре, до того ж ніхто не хотів кидатися на них, Остерігаючись отримати серйозні травми, будь ласка, прошепотів Авгус. Жінь вагалася. Їй кортіло кинутися вперед і відштовхнути нападника. Але республіканські солдати трималися позаду, чекаючи наказів. Вона не могла ринутися в сутичку сама, полонені просто пошматували б її. Вона стояла, піднявши тризуба, і дивилася. Як обличчя Авгуса стає моторошно синім, з дороги Тарквет і його охоронці з піднятими аркебузами протиснулися крізь Юрбу. Тарквет глянув на полонених і вигукнув наказ. Пролунав залп. Восьмеро чоловіків упали на підлогу. Повітря наповнилося знайомим запахом пороху. Звільнені місіонери нестямно хапали ротами повітря, що таке, Дзінджа протиснувся крізь натовп, що тут сталося, генерале Цінджа, Тарквет дав сигнал своїм людям, і вони опустили зброю. «Добре, що ви прийшли!» Зінджа глянув на тіла на підлозі, «Ви завинили мені гарну робочу силу!» Тарквет підняв аркебузу, «На вашому місці я би поліпшив охорону в'язниці, з охороною нашої в'язниці все гаразд, Зінджа побіляв від люті, ваших місіонерів не мало тут бути!» Авгус підвівся, відкашлюючись. Він потягнувся до руки Цінджі, Полонені заслуговують милосердя. Ви не можете просто, до біса ваше милосердя, Дзінджа відштовхнув Авгуса, ви на моєму кораблі. Ви коритиметеся наказом, інакше можете вирушати річкою вплав, не смі говорити так і з моїми людьми, Тарквет став між ними. Різниця між ним і Цінджою була майже сміховинна, за нікарськими мірками Чінджа був високого зросту, але Тарквет не висав над ним, можливо, твій батько недостатньо чітко все пояснив. На твоєму кораблі ми дипломати. І якщо ти хочеш, щоб консорціум бодай розглянув можливість профінансувати вашу жалюгідну війну, то ви ставитиметеся до кожного призахідника як до королівської особи. Зінджа важко зглитнув. Жін бачила, як на його обличчі проступає лють. Бачила, як він придушує бажання відреагувати. Усі важелі впливу були в руках тарквета. Тож дорікнути йому було нічим. Жін втішилася. «Було добре бачити цінжу приниженим, коли до нього ставилися з такою ж невагою, з якою він завжди ставився до неї, я зрозуміло пояснив», – запитав Тарквет. Зінджа підняв на нього очі. Тарквет закинув голову, «Скажи так, пане, або ні, пане». На обличчі Цінж і було написане бажання вбивати «так, пане». Декілька днів після цього напруження не спадало. Призахідницькі солдати почали супроводжувати місіонерів, куди б вони не йшли, анікарці намагалися триматись осторонь. Але за винятком тих випадків, коли хтось із їхніх був у небезпеці, солдати Тарквета зброї не застосовували. Тарквет продовжив своє безперервне оцінювання кампанії Цинджі. Часом Жінь бачила його на палубі, де він нахабно занотовував щось у маленькій книжечці, оглядаючи флот, який рухався вгору річкою. Жінь замислилася, а що він думає про них, про їхніх богів, які не відповідають на молитви, їхню, здавалося б, таку примітивну зброю і криваву вічайдушну війну. Через два місяці ведення кампанії вони нарешті дісталися провінції Щура. На цьому низка перемог скінчилася. Другий підрозділ провінції Щура був розвідувальною гілкою міліції. Їхні спигуни були найкращі в імперії. Наразі вони ще мали в запасі декілька місяців, щоб розробити кращу оборонну стратегію, ніж та, на яку спромоглися провінції Зайці і Барана. Прибувши на місце, республіка побачила покинуті селища, порожні комори та випалені поля. Воєнначальник Щура або відкликав цивільне населення в міські центри подалі від річки, або ж відіслав їх до інших провінцій. Солдати Цінджі знаходили одяг, меблі та дитячі іграшки, розкидані по зарослих травою дорогах. Усе, що не змогли забрати, зруйнували. Вони знаходили селище спаленими із зіпсутим посівним зерном і купами зогнилих туш худоби. Воєначальник Щура навіть не намагався боронити власні кордони. Він просто відступив до Бажаї, надійно укріпленої столиці. І Бажая мала кращі шанси, а ніж Сяшан, її ворота були товщі, мешканці краще підготовлені, а саме місто розташовувалося на відстані півтора кілометра від річки, що нейтралізувало переваги сорокопуде і Деркача. Ми маємо просто зупинитися і повернути назад, Китай у розпачі міряв кроками кабінет, насувається зима. Інакше помремо з голоду. Але Цінджа все дужче дратувався і усе менше волів прислухатися до своїх радників, натомість непохитно наполягаючи на продовженні наступу, він хоче піти, на бажаю, запитала Жень. Він хоче якомога швидше просуватися на північ. Китай тривожно смикав волосся. Це жахлива думка. Але він мене не послухає. Тоді кого він послухає? Будь кого з командування, хто згоден із ним. А надто молкує. Він зі старої гвардії, а я казав вище, що це була погана ідея, але хто ж мене слухав? Недже на моєму боці, але, звісно ж, Дзінже не послухає молодшого брата, бо це означатиме втратити обличчя. Дуже скоро це може перекреслити всі наші успіхи. Знаєш, а є чимала ймовірність, що ми всі просто вмремо з голоду на півночі. Це було б весело, хіба ні. Але, як оголосив Цінджи замородку, вони не помруть із голоду. Вони візьмуть провінцію Щура. Вони підірвуть ворота столиці бажаї і самотужки здобудуть собі вдосталь припасів, щоб пережити зиму. Накази віддавати легко. Важче їх виконувати, а надто з огляду на те, що вони дійшли до точки, де мужвей був таким крутим, що цінчі не лишалося нічого, крім як наказати своїм військам перетягувати човни по землі. Оскільки перед цим береги річки затопило, вони змогли підпливати і просто до низинних доріг. Але тепер були змушені висадитися на берег і перекочувати кораблі на колодах, аби дістатися до наступного водного шляху, достатньо широкого, щоб умістити військові кораблі. На те, щоби просто витягти величезні баштові кораблі на сушу, знадобився цілий день натягування мотузок, а ще більше часу вони витратили на те, щоб зрубити вдосталь дерев і перекочувати їх по вибоїстій землі. Один тиждень плавно перейшов у два тижні виснажливої безглуздої праці, від якої ціпеніло все тіло. Єдиною перевагою для жінь стала втома від роботи. Тепер їй ніколи було нудьгувати. Зміни у варті були захопливими. Гарний шанс вибратися подалі від надокучливого гуркоту кораблів, які перекочували на колодах, і дослідити довколишні землі. Густі ліси простиралися, куди ставало погляду. Зінджа відправляв щоденні групи не між деревами, шукаючи слідів міліції. Жінце здавалося відпочинком, аж доки не пішли чутки, щоденний патруль помітив розвідувальну групу міліції, і ви так просто їх відпустили, вимогливо поцікавився, цінжа витупі. Того дня на патрулюванні були люди з грифона. Неджа квапливо за них вступився, вони були не варті бою, брате. Наших було менше, але вони мали елемент несподіванки, випали в цінджа, а тепер уся міліція знає наше точне місце розташування. Відійшли своїх людей назад. Ніхто не ляже спати, доки я не отримую доказів того, що всі шпигуни мертві. Неджа схилив голову так, брате і візьміть із собою людей Салкхі. Ясно, що твоїм солдатам не можна довіряти такої роботи. Наступного дня спільний загін Салкхі і Неджі повернувся на замородок із декількома головами і порожніми формами міліції. Це заспокоїло Цінджу, але зрештою нічого не змінило. Спочатку розвідники міліції поверталися все більшими і більшими групами. Потім атаки стали масовими. Солдати міліції ховалися в горах. Вони ніколи не атакували прямо, але підтримували постійний потік стріл, знімаючи солдатів, які ніяк цього не чекали. Республіканські загони зазнали страшних втрат від цих спорадичних, непередбачуваних атак. Табором повзла паніка, знищуючи бойовий дух. Жін розуміла, чому. На суші республіканська армія почувалася ніяково. Ці люди звикли воювати з кораблів. І найкомфортніше їм було у воді – де вони мали швидкі шляхи для втечі. А тепер утікати було нікуди. Розділ 19 того дня, коли вони нарешті повернулися на річку, почався сніг. Спершу він був повільний і лопатий. Але через декілька годин перетворився на сліпучу заметіль та ще й з такими сильними вітрами, що солдати заледве щось бачили на відстані півтора метра перед собою. Зінжа був змушений тримати свій флот на мілководі біля берега, поки солдати перечікували бурю на нижніх палубах кораблів, сніг завжди зачаровував мене. Жінь виводила візерунки в конденсаті, що осідав на ілюмінаторі, спостерігаючи за нескінченним гіпнотичним снігопадом на дворі, кожної зими він був несподіванкою. «Мені ніколи не вірилося, що він справжній, на півдні не випадає сніг», – запитав Китай, – «ні». Утікані настільки сухо, що губи тріскаються до крові, коли намагаєшся всміхнутися, і ніколи не буває достатньо холодно, щоб пішов сніг. Доки я не приїхала на північ, то про сніг чула лише в касках. Я думала, що він прекрасний. Крихітні часточки холоду, яким сніг здався тобі всі негарді. Відповідь Жінь заглушило завивання вітру. Вона опустила шторку жалюгідним. Заметіль ущухла лише наступного ранку. Ліс змінився, не би якийсь велетень облив дерева білою фарбою. Зінджа оголосив, що флот лишатиметься на суші ще один день для святкування Нового року. По всій країні свято тривало цілий тиждень і передбачало банкети з 12 страв, фейерверки та нескінченні паради. Але під час військової кампанії одного дня було цілком достатньо. Військо висадилося на берег, щоб розбити табір у зимовому пейзажі, і тішилося нагоді втекти з холодних казарм. «Поглянь, чи зможеш розпалити полум'я», сказав Неджа, звертаючись до Кітая. Вони сиділи втрьох на березі річки, горнучись одне до одного, розтираючи руки, поки Китай метушився зі шматком кременя, щоб розпалити багаття. Неджа добув десь невеликий пакет борошна з виязкого рису. Він висипав його в залізну миску, Додав трохи води з фляги і розмішував пальцями, доки не сформував невелику кульку тіста. Жінь штрикнула багаття скори. Воно ледь зашипіло і зя скрило, а наступний порив вітру геть його загасив. Вона застогнала і потягнулася до кременя. Їм ніяк не вдавалося закип'ятити воду вже щонайменше з півгодини, знаєш, а може, просто віднесемо все на кухню і приготуємо там, на кухні про це не повинні знати, сказав Неджа. Розумію, сказав китай. Генерал цупить харч, генерал винагороджує своїх найкращих солдатів новорічними ласощами, сказав Неджа. Китай розтирав долоні й руки. О, яке кумівство, стулепельку, пробурмотів Неджа. Він міцніше стиснув кульку тіста, але лише розкришив її поміж пальцями, ти додав замало води. Жінь взяла миску і почала місити тісто однією рукою, додаючи потроху води другою. Аж доки не отримала вологий круглий м'ячик завбільшки зі свій кулак, не знав, що ти вмієш готувати, допитливо сказав Неджа, раніше я постійно готувала. Інакше ніхто не нагодував би Кесегі, Кесегі, мого молодшого брата. У пам'яті жінь зринуло його обличчя. Вона заштовхала цей спогад назад. Вони не бачилися чотири роки. Вона не знала, чи він ще живий, і не хотіла про це думати, не знав, що в тебе є молодший брат, сказав Неджа, нерідний. Мене вдочерили. Ніхто не просив її продовжувати, тож вона й не стала. Жін зробила з тіста на великі округлі смужки, покатавши їх між пальцями, а потім шматочок за шматочком поділила на галушки завбільшки з великий палець. Неджа стежив за її руками широко розплющеними від замилування очима хлопчика, який точно ніколи не бував на кухні, ці кульки менші за рисові кульки та нюань, які я пам'ятаю. «Це тому, що в нас немає червоної бобової пасти чи кунжуту, щоб наповнити їх», – відповіла жінь, – «є бодай шанс на те, що ти поцупив ще й дрібку цукру, а треба ще й цукор додавати», – запитав Неджа. «Китай реготнув, тоді їстимемо так, як є», – сказала вона. Маленькими шматочками смакуватиме краще. Більше жувати буде. Коли вода нарешті закипіла, жінь кинула кульки з рисового борошна в металевий казанок. Щоб вони не злиплися, почала помішувати їх паличкою за годинниковою стрілкою, а ви знали, що казанки винайшли військові, запитав Китай. Одному з генералів Червоного імператора спало на думку зробити металевий посуд. Можете уявити? До того солдати намагалися будувати великі багаття для величезних бамбукових пароварок, військовим належить чимало винаходів, замислено промовив Неджа, поштові голуби, наприклад. А ще є непоганий аргумент, що більшість покращень у ковальстві та медицині стали наслідком доби ворожих держав, як мило, жінь не зводила очі з казанка, тоді це доводить, що війна може дати і щось хороше. Це гарна теорія, наполягав Неджа, безумовно, у добу ворожих держав країну охопив хаос. Але погляньте, що вона нам дала, принципи війни сундзи, теорії управління державою менце. Усе, що ми зараз знаємо про філософію, про мистецтво ведення війни і управління державою, винайшли саме в ту добу, то це така ціна, запитала жінь, тисячі людей мусять померти. Щоб ми могли навчитися краще вбивати одне одного в майбутньому, ти ж розумієш, що я зовсім не це мав на увазі, але звучить саме так. Звучить так, мовби ти говориш, що люди мусять помирати заради прогресу, вони помирають не заради прогресу, сказав Неджа, прогрес це побічне явище. Завдяки військовим нововеденням, ми не лише вчимося краще вбивати одне одного, а й будемо краще підготовлені вбити будь-кого, хто надумає напасти на нас у майбутньому. І хто ж, на твою думку, нападе на нас наступним? запитала Жінь, внутрішні держави не виключено. Спершу вони мають припинити вбивати одне одного. Клани північних внутрішніх держав вели безперервну війну, скільки вони себе пам'ятали. У часи Червоного імператора студентів усі Негарді готували передусім до того, щоб відбиватися від загарбників з півночі. Але тепер це була лише теоретична ймовірність, у мене краще запитання, сказав Китай, і який же, на твою думку, наступний великий військовий винахід – аркебузи? Сказав Неджа, а жін тієї ж миті промовила, армії шаманів. Обидва хлопці повернулися і пильно глянули на жинь, шамани проти аркебус, запитав Неджа, звісно, сказала вона. Ця думка тільки носяйнула їй, але що більше вона це обмірковувала, то привабливішим воно ставало, зброя таркви та це просто уславлені ракети. Але уявіть цілу армію людей, здатних прикликати богів, це скидається радше на катастрофу, сказав Неджа, або на військо, яке неможливо спинити, сказала Жинь, мені здається, що якби це було можливо, то це вже зробили б, сказав Неджа, але в історії немає жодних записів про використання шаманів у війні. Єдиними шаманами, яких Червоний імператор. Узяв на роботу, були спірлійці, і ми знаємо, що з цього вийшло, але до тексти, недостовірні, перебив її Неджа. Фортифікаційні технології та бронзова зброя стали стандартом лише за правління червоного імператора, і приблизно в той же час шамани почали зникати з записів. Ми й гадки не маємо, як шамани могли б змінити суть мистецтва ведення війни і чи змогли б вони працювати в умовах військової бюрократії, цики непогано справляються. Виклично заявила Жень, коли вас менше десяти, так, звісно. Але тобі не здається, що сотні шаманів стануть катастрофою, стань одним з них. Сказала Жін, «Зрозумій, як воно?» Неджа скривився, ти ж не серйозно, це не найгірша думка. Будь-хто з нас може тебе навчити, я ніколи не зустрічав шамана, який би повністю контролював власний розум, схоже, Неджу її пропозиція дивним чином стривожила, і вибач, але знайомство з цики не налаштовує мене на дуже оптимістичний лад. Жінь зняла казанок із вогню. Вона знала що мала б дати Танюаню охолонути кілька хвилин, а вже потім подавати, але вона так змерзла, а пара, що здіймалася від поверхні страви, була надто спокусловою. Тарілок вони не мали, а тому обгорнули казанок листям, щоб не обпекти руки, і передавали його по колу, з Новим Роком, сказав Китай, нехай боги благословлять вас і пошлють удачу. Здоров'я, багатства і щастя. Нехай наші вороги змарніють і здадуться до того, як нам доведеться знову їх убивати, Жінь підвелася, куди ти, запитав Неджа, та треба до вітру. Жінь попрямувала до лісу, шукаючи достатньо велике дерево, щоб сховатися. З китаєм вона провела вже стільки часу, що спокійно могла присісти і перед ним. Але чомусь їй було ніяково роздягатися перед Неджею. Жінь оступилася, нога підігнулася під її вагою. Вона гойднулася, втративши рівновагу, і упала на дупу. Розкинула руки, щоб схопитися за щось. І відчула під пальцями щось м'яке і гумове на дотик. Спантели чена опустила очі і відгорнула сніг. Вона побачила дитяче обличчя, поховане під снігом. У нього, їй чомусь далося, що то хлопчик, хоча напевно вона не знала, були широко розплющені очі, великі й порожні, з довгими віями, припорошеними снігом, окреслені темними тінями на худорлявому блідому обличчі. Жінь невпевнено підвелася. Узяла палицю і відгребла решту снігу з дитячого тіла. Побачила ще одне обличчя. А потім ще одне. Нарешті до неї дійшло, що це ненормально, що їй мало б бути страшно. Вона розкрила рота і закричала. Неджа наказав солдатам прочесати все довкола на кількох квадратних кілометрах, тримаючи смолоскипи низько, щоб розтопити сніг і кригу та побачити, що сталося. Під снігом вивелося ціле селище людей, замерзлих просто там, де лежали. У більшості досі були розплющені очі. Жінь не бачила крові. Було не схоже, що селяни померли від чогось іншого, а не від холоду й, можливо, голоду. Вона скрізь знаходила сліди багатьох, складених на швидку руч і вже давно згаслих. Жінь смолоскипа не дали. Вона досі тремтіла від пережитого і мало не підстрибувала від будь-якого різкого руху, тож їй краще було не тримати в руках нічого потенційно небезпечного. Але й у табір вона повертатися не хотіла, тому стояла на краю лісу, бездумно спостерігаючи, як солдати згрібають сніг з ще однієї родини трупів. Їхні тіла були скручені до купи, «Тіла матері і батька дбайливо огортали двох дітей, ти в нормі?» – запитав Неджа. Він невпевнено підняв руку до її плеча, не мов би не знаючи, чи варто її чіпати. Жін відмахнулася від нього, усе гаразд. Я вже бачила трупи. Та все ж жінь не могла відвести очей. Усі вони скидалися на ляльок, які лежали в снігу. І все було б добре, якби не той факт, що вони не рухалися». Більшість дорослих досі мали на спинах вузлики з речами. Жін бачила порцелянові тарілки, шовкові сукні та кухонне начиння, що визирало з мішків. Схоже, селяни спакували всі пожитки, куди вони йшли, задумливо промовила Жинь, а хіба не очевидно, сказав Китай, вони втікали, від чого? Китай промовив це вголос, бо, схоже, усім іншим це було не до снаги, від нас, але ж їм нічого боятися». «Нежі було помітно ніяково, ми поставилися б до них так само, як до всіх інших селищ». «Вони отримали б право голосу, але їхні лідери сказали їм зовсім інше», – озвався Китай, «Певно, вони думали, що ми йдемо їх убити, це ж безглуздо», – промовив Неджа. «Хіба?» Запитав Китай «Уяви, ти чуєш про наближення армії повстанців?» «Твої суді – найнадійніше джерело інформації, і вони кажуть, що повстанців б'ють чоловіків», Зґвалтують жінок і поневолять дітей, бо саме так завжди і говорять про ворога. Кращого виходу ти не знаєш, то шпакуєш усі пожитки і утікаєш. Жінь легко могла уявити решту. Ці селяни тікали від республіки так само, як колись від федерації. Але зима прийшла раніше, ніж очікувалось, і вони не встигли вчасно дістатися низам. Не змогли знайти собі харчу і на якомусь етапі просто лишатися живими стало для них занадто складно. Тож і зрештою родин вони вирішили, що це гарне місце для кінця, і разом лягли, обняли одне одного і, можливо, сам кінець не був таким уже й жахливим. Можливо, їм здавалося, що вони просто засинають. За всю кампанію Жень жодного разу не зупинилася і не замислилася про те, скількох людей вони вбили чи перемістили. Їхня кількість зростала надто швидко. Декілька тисяч від голоду, може, декілька сотень тисяч, а ще ж усі солдати, яких вони вбивали в кожному бою, помножені на всі селища. Жінь усвідомила, що тепер вони воювали в зовсім іншій війні. Вони вже були не визволителями, а агресорами. І це їх боялися, війна сприймається інакше, коли не борешся за виживання, мабуть, Китаю спало на думку те ж саме, що й Жін. Він стояв нерухомо, Міцно стискаючи в руці смолоскип і не відводив очей від тіл біля своїх ніг, перемоги сприймаються інакше, гадаєш, воно того варте, тихо запитала жінь. Щоб Неджа не почув, відверто, мені байдуже, я серйозно. Китай намить замислився, я радий, що хтось воює з дадзі, але ціна, не варто довго думати про ціну, Китай глянув на помітно стурбованого Неджу, який досі не зводив широко розплющених очей із трупів, тобі не сподобаються отримані відповіді. Того вечора буря розігралася знову і не вщухала ще цілий тиждень. Це підтвердило те, чого всі боялися. Зима того року прийшла раніше і не шкодувала нікого. Дуже скоро всі притоки замерзнуть, і якщо республіканський флот не поверне назад, то застрягне на півночі. У них закінчувалися варіанти. Жінь цілими днями міряла кроками змородок. І з кожною хвилиною її тривога все росла. Їй потрібно було рухатися, битися, атакувати. Вона не любила сидіти без діла. Надто легко поступитися власним думкам. Надто легко побачити обличчя в снігу. Якось під час опівнічної прогулянки вона зіткнулася з командирами, які виходили з кабінету Чінджі. Усі здавалися дуже засмученими. Зінжа пролетів повз неї, не сказавши ані слова, а можливо, взагалі її не помітив. Неджа затримався трохи поруч із Китаєм, у якого на обличчі застиге ображений вираз. Китай так міцно стиснув вуста, що Женю одразу збагнула. «Домогтися свого йому не вдалося, не кажи», – сказала вона, – «ми рухаємося вперед, ми не просто рухаємося вперед». «Він хоче, щоб ми повністю обійшли бажаю і узяли Боган», – китай ударив кулаком у стіну, – Боган. Та чи він збожеволів, військовий аваенпеост на кордоні провінції Щура і провінції Тигра, пояснив Неджажинь, – це жахлива ідея. Під час першого та другого вторгнення міліція використовувала Боган як фортецю. Там є повноцінні оборонні споруди, і там буде легше пережити зиму. «Звідти ми зможемо взяти Бажаю в облогу, але хіба ж там зараз нікого немає?» – запитала Жень. Якщо міліція розташувалася по всій імперії, то мала би бути й у провінціях Щура і Тигра. «Ще трохи далі на північ, і вони битимуться всі на гарді за серце імперії, якщо там уже хтось є, тоді ми їх звідти виб'ємо», – сказав Неджа у замерзлих водах. Виклично поцікавився Китай із замерзлою та вистражданою армією. І якщо ми рушимо далі на північ, то втратимо всі переваги, які ще спромоглися втримати, або ми можемо закріпити свою перемогу, заперечив Неджа, якщо ми переможемо в Боемі. То контролюватимемо дельту притоки Елехемза, а отже, так, так, ви відріжете у від провінції Тигра, зможете відіслати підкріплення річкою, роздратовано сказав Китай. От тільки ви не переможете в бояні. Там уже імперський флот. Із якоїсь причини Цінджа воліє вдавати, що його не існує. Не знаю, що коїться з твоїм братом, але він стає необачним і ухвалює божевільні рішення. Мій брат божевільний. о ні, може, він найкращий генерал воєнного часу, якого я коли-небудь бачив. Але він такий видатний лише тому, що він – перший нікарський генерал, якого вчили думати передусім із військово-морської точки зору. Щойно річки замерзнуть, почнеться наземна війна, і тоді він і гадки не матиме, що робити. Недже зітхнув: Послухай, я розумію, до чого ти хилиш. Я просто намагаюся бачити в цій ситуації найкраще. Якби це вирішував я, ми б не пішли в Бан. Китай підняв руки, ну тоді йдеться зовсім не про стратегію. А про гордість. Ідеться про те, щоб показати західникам, що ми не злякаємося труднощів. А для цінжі головне довести свою спроможність перед батьком, усе так чи інакше повертається до твого батька, пробурмотів Китай, вам обом не завадить допомога, то скажіть це, цінджі. Озвалася Жінь, скажіть, що він поводиться як дурень, такий аргумент ні за що не спрацює, сказав неджа, дзінжа сам вирішує, що він хоче. «Думаєш, я можу заперечити йому і вийти сухим із води? Ну, якщо навіть ти не можеш», – сказав Китай, – тоді ми в повній дупі. Через годину гребні колеса зі стогоном закрутилися, штовхаючи республіканський флот між невеликим гірським хребтом, поглянь угору, Китай смикнув жінь за руку, тобі це здається нормальним. Спершу їй здалося, не би сонце поступово здіймається над горами, світло було дуже яскравим. А потім це світіння піднялося вище, і Жінь побачила, що то ліхтарки, які спалахували в нічному небі один за одним, немовби би поле квітів. Від кульок тягнулися довгі стрічки, демонструючи повідомлення, яке можна було легко прочитати з землі. Капітуляція означатиме недоторканність, невже вони справді думають, що це спрацює, весело запитала Жінь, це ніби крик, будь ласка, ідіть геть. Але Китай не всміхався, не думаю, що йдеться про заклик. Нам варто повертати назад, що, лише через декілька ліхтариків, річна в ліхтариках. Хто б їх не надіслав, вони чекають на нас. І я сумніваюся, що в них є достатня вогнева міць, щоб дати віціч цілому флоту, але вони однаково воюють на своїй території і знають цю річку. Вони займають її вже хто зна скільки, Китай підійшов до найближчого солдата, стріляти вмієш, як і всі інші, відповів солдат, добре. Бачиш он той, китай показав на ліхтар, що летів трохи навідалі від інших, можеш уцілити в нього. Я просто хочу поглянути, що станеться. Солдат розгубився, але послухався. З першого разу він промазав. Друга стріла вцілила куди слід. Ліхтар вибухнув полум'ям розкидаючи над річкою снопи іскор і роя жарених вуглинок. Жінь упала. Вибух здався їй неможливо гучним, як для такого маленького, безпечного на вигляд ліхтаря. І Гуркіт не вщухав, бо, мабуть, у ліхтарі були закладені менші бомби, які спрацьовували в різних місцях у повітрі, наче складний феєрверк. Жінь спостерігала за цим, затамувавши подих, і сподівалася, що жодна іскра не долетить до іншого ліхтаря. Це могло запустити ланцюгову реакцію, що перетворить усю скелю на колону вогню. Але інші ліхтарі не вибухнули, перший спрацював надто далеко від решти, і нарешті вибухи почали вщухати, я ж казав, озвався Китай, щойно вони повністю стихли. Він підвівся, краще нам повідомити Цінджі про те, що треба змінити маршрут. Флот пробирався вниз другим каналом притоки, вузьким проходом між зубчастими скелями. Це додало їм ще тиждень шляху, але краще так, ніж неминуче згоріти. Жінь розглядала сіре каміння крізь підзорну трубу і помітила ущелини, виступи у скелях, де легко могли ховатися вороги, але не побачила руху. І ліхтарів також. «Прохід здавався покинутим, ми ще не видноті», – сказав Китай, – «гадаєш, вони розставили пастки на обох річках, могли», – сказав Китай, – «я так і зробив би, але тут нічого немає». Повітря розітнув гуркіт. Жін і китай перезернулися і побігли до носа корабля. Вітрильник на чолі флоту повністю охопило полум'я. Замить пролунав ще один вибух. Другий корабель вибухнув, розкидаючи уламки так високо, що вони впали на палубу зимородка. Зінджа кинувся додолу саме замить до того, як шматок чайки мало не пришпилив його голову до щогли, вниз, крикнув він, усі вниз. Але йому й не треба було наказувати, бо навіть із відстані сотні метрів вибухова хвиля струсунула зимородок землетрусом, збивши з них усіх на палубі. Жинь якомога ближче підповзла до краю, не випускаючи з рук підзорної труби. Вона визернула за поруча і квапливо оглянула довколишні гори, проте скрізь бачила лише каміння, на горі нікого немає, це не снаряди, сказав Китай. Інакше ти бачила б марево жару в повітрі. Він мав рацію. Джерело вибухів було не в повітрі, детонація відбувалася не на палубі. Сама вода вибухала навколо флоту. На зимородку щинився хаос. Лучники висипали на верхню палубу, щоб відкрити вогонь по ворогу, якого не було. Дзінджа хрипло кричав, наказуючи повертати кораблі назад. Гребні колеса зимородка нестямно оберталися на ВСПАК, Відштовхуючи червону ватосіре судно з притоки, але врешті корабель зіштовхнувся з деркачем. Лише після квапливого обміну сигнальними прапорами флот зміг незграбно відступити річкою вниз. Вони рухалися занадто повільно. Хай би що не було в тій воді, певно, його зв'язали до купи якимось механізмом ланцюгової реакції, бо вже за хвилину ще один вітрильник охопило полум'я, а за ним ще один. Жін бачила, як вибух починався під водою і кожне наступне детонування було немов би замкнути коло, що підбиралося все ближче до замородка. З річки здійнялася стіна води. Спершу жінь подумала, що то. Від сили вибухів, але вода закручувалася спіраллю, все вище-вище, немов би вихор, що обертався в протилежному напрямку, розширюючись, щоб оточити військові кораблі. Утворити захисне кільце, у середині якого опинився грифон, що за хрінь озвався Китай. Жінь кинулася на ніс судна. Неджа стояв під щоглою грифона, простягаючи руки до вежі води, немов би тягнучись за чимось. Він зустрівся з Жінь поглядом, і її серце пропустило удар. Його очі були пронизані смужками океанічної блакиті, нехимерним лазуровим сяйвом погляду фейлення, а темнішим кобальтом, кольором давніх коштовностей, і ти теж, прошепотіла вона. Крізь захисну хвилю води вона бачила вибухи, Сплески помаранчевого, червоного і жовтого. Огорнуті водою, вони були майже гарними картинами шаленого шквалу вогню. Шрапнель не мов би замерзала, замкнена в стіні. Вода висіла в повітрі неможливо довго, поки вибухи лунали один за одним сирією, від них закладало вуха, і луна прокочувалася по флоту. Неджа впав на палубу. Хвиля опустилася, зімкнувшись усередину. І наскрізь промочила залишки республіканського флоту. Жінь треба було потрапити на грифон. Сильна хвиля зіштовхнула корабель нежі і замородок докупи. Їхні палуби відділяла лише вузька прогалина. Жін кинулася бігти, підстрибнула, відштовхнулася від палуби грифона і підбігла до нерухомої постаті неджі. Він був страшенно блідий. Шкіра, і без того порцелянова, стала аж прозорою а шрами були, мов би, тріщинами на розбитій склянці поверх синіх вен. Вона підтягнула його і посадила. Він дихав, його груди здіймилися, але очі були міцно заплющені. Коли вона спробувала поставити йому запитання, він лише хитав головою, боляче, вимовивши нарешті чіткі слова, він корчився в її руках, шкрябаючи щось на спині, боляче, тут. Вона поклала руку йому на спину. Він спромігся кивнути а потім раптовий безсловесний крик. Вона спробувала допомогти йому зняти сорочку, але він продовжував викручуватися в її руках, тож довелося розрізати її ножем і стягнути шматками. Її пальці ковзали по його відкритій спині. Жінь перехопило подих. Шкіру від плеча до плеча вкривало величезне татуювання дракона у срібних і лазурових кольорах дому їй. Жінь не пам'ятала його, але й не могла пригадати, чи бачила раніше Неджу без сорочки. Це татуювання точно було давнім. Вона бачила нерівний шрам, що дугою проходив на лівому боці там, де Неджу колись простромила алебарда мугенського генерала. Але тепер шрам виблискував яскраво-червоним, не би тільки-но зарубцювався на шкірі. Жінь не знала напевне, чи не привиділося їй це в паніці, але дракон немов би рухався під її пальцями, згортаючись кільцями і баючи хвостом під його шкірою, він у моїй голові. Неджа знову здавлено скрикнув від болю, він каже мені. «О чорт, Жін!» Жін темною хвилою накрила жалість, від якої в горлі здійнялася жовч. Неджа слабко застогнав. він у моїй голові. Вона знала, як воно. Він схопив Жінь за зап'ясток із такою силою, що це приголомшило її, «Убий мене, не можу!» – прошепотіла вона. Вона хотіла вбити його. Вона хотіла зробити все, що завгодно, щоб він не відчував цього болю. Вона не могла дивитися на нього такого, коли він кричав і здавалося, що цей крик ніколи не стихне. Але вона б ніколи собі не пробачила, що це з ним прибув Чінджа. Він глянув на неджу згори вниз зі щирою тривогою, якої жін ніколи не бачила на його обличчі «Це Бог», Сказала вона йому. Вона була впевнена. Вона точно знала, що відбувалося в голові Нежі, бо Жі сама переживала це раніше, він прикликав Бога, і той не піде. Жінь добре знала, що відбувалося. Неджа бачив, як флот вибухає перед ним і спробував захистити Грифон. Він міг і не знати, що коїть. Міг лише пригадати, як зажадав, щоб води піднялися і захистили їх від вогню. Але якийсь бог відгукнувся і зробив саме те, чого побажав Неджа, і тепер він не міг повернути собі свій розум, про що ти белькочеш. Зінджа опустився навколішки і спробував забрати з її рук Неджу, але вона не відпускала, назад, не смій до нього торкатися, гаркнув він. Вона відкинула його руку, я знаю, що це, і я єдина, хто може йому допомогти, тож якщо хочете, щоб він вижив, тоді відступіться що Цінджа послухався. Неджа корчився в її руках і стогнав, то допоможе йому, благав Цінджа. «Бляха, я і намагаюся», – подумала Жін. Вона змусила себе заспокоїтися. Їй на думку спало єдине, що могло спрацювати. І якщо це був Бог, а вона була майже впевнена, що це Бог, тоді єдиний спосіб заткнути його голос полягав у тому, щоб вимкнути розум Неджі, розірвати його зв'язок зі світом духів. Відправте людину до мене, сказала вона Цінжі, третя каюта. Нехай піднімуть другу дошку в підлозі за правий кут і принесуть мені те, що там сховане. Зрозуміло. Він кивнув, тоді покваптеся. Він підвівся і почав гаркати накази, забирайся, не джаборсався і щось бурмотів. Він шкрябав плечі, глибоко впиваючись нігтями у шкіру, до крові, забирайся, забирайся. Жін потягнула його за естеки і змусила відвести руки від спини. Він сіпався, смикався, намагаючись звільнити руки. А потім ударив її рукою у підборіддя. Її голова відкинулася на бік. Намить у неї почорніло перед очима. Неджа був наляканий, вибач, він схопився за плечі, не мов би намагаючись зіщулитися, мені так прикро. Жінь почула скрип. Він Корабель рухався, хай навіть і дуже повільно. Щось штовхало його знизу. Вона підвела очі, і все її нутро немов би скрутилося. Хвилі набігали, здіймаючись навколо грифона, наче рука, що готувалася зімкнути пальці в кулак. Хвилі здійнялися вище щогли. Неджа міг повністю втратити контроль. Він міг утопити всіх, Неджа, вона обхопила його обличчя долонями, поглянь на мене. «Прошу, поглянь на мене!» «Неджа!» Але він не хотів або не міг її слухати, його мить ясності минула, і їй лишалося тільки міцно тримати його, щоб він не дер на собі шкіру, коли стогнав і кричав. Через, здавалося б, цілу вічність, вона почула кроки, ось, сказав Джінджа, вете іскаючи її пакетик у руку. Жін припала до неджиних грудей, пришпилюючи його руки колінами, і розірвала пакетик зубами. Подушечки опіуму висипалися на палубу, що ти робиш, вимогливо поцікавився Цінджа, стулепельку, Жінь підняла дві подушечки і міцно стиснула їх у кулаку. Що тепер? У неї не було під рукою люльки. Вона не могла прикликати полум'я, щоб просто підпалити опіумні подушечки і змусити його вдихнути, а на те, щоб розвести вогонь, знадобилася б вічність, бо ж усе на палубі вщент промокло. Вона мусила якимось чином всунути в нього опіум. Іншого способу вона не вигадала. Жін зібрала подушечки в долоню і запхнула йому в рота. Неджа засмикався дужче, закашлявся. Вона міцно затиснула йому щелепи, а потім розкрила їх і проштовхнула подушечки далі в горло, аж доки він ковтнув. Вона тримала його руки, схилившись над ним, і чекала. Минула хвилина. Потім друга. Неджа перестав сіпатися. Його очі закотилися вгору. А потім він перестав дихати, ти могла його вбити, сказав корабельний лікар. Жінь упізнала лікаря. Сейня з баклана. Саме його приставили до вейщі після Лусаня, і вочевидь він був єдиним, кому було дозволено лікувати членів дому їм. «Я просто припустила, що на цей випадок ви щось маєте», – сказала вона. Жінь стояла, сутулившись біля стіни, виснажена. Вона була вражена, що їй дозволили зайти до каюти нежі, але Цінджа лише стримано кивнув їй, коли виходив. Неджа нерухомо лежав на ліжку між ними. Вигляд він мав жахливий, був блідий, немов мов смерть, але дихав рівномірно. Щоразу, коли його груди піднімалися і опускалися, жін ставало легше. Пощастило, що в нас є наркотики під рукою, Сказав лікар Сейн. «Звідки ти дізналася?» «Дізналася про що?» Допитливо поцікавилася Жень. «Чи знає лікар Сейн про те, що Неджа шаман?» «Чи знає про це хто-небудь?» Зінджа видавався геть спантеличеним. Неджа тримав це в таємниці. «Що йому треба дати опіум?» Відповів лікар Сейн. «Це нічого їй не пояснювало». Вона ризикнула відповісти напівправдою. Я вже бачила таку хворобу. «Де?» – зацікавлено запитав він. «ГМ» – знизила плечі мажин. «Ну, знаєте. На півдні. Опіум часто використовують як ліки». Лікар Сейн поглянув дещо розчаровано. «Я лікував синів воєначальника дракона ще з дитинства». Вони ніколи не говорили мені нічого конкретного про недугу Неджі, лише те, що він часто страждає від болю і що опіум – єдиний спосіб заспокоїти його. Не впевнений, чи вейший Сайка Хажа самі знають причину. Жінь глянула на сплячого Неджу. Такий спокійний. Вона відчула химерний порив відкинути йому волосся з чола. І довго він хворіє. Напади в нього почалися у 12. І траплялися все рідше, коли він дорослішав, але цей був найгірший, що я бачив за багато років. Невже не Джашаман ще з дитинства? Замислилася Жін. Чому ж він ніколи про це не говорив? Не довіряв їй. Тепер він чистий, сказав лікар Сейн. Йому лише треба поспати. Тобі не обов'язково лишатися тут. Усе гаразд. Я зачекаю. Лікарю було помітно незручно. Не думаю, що генерал Цінджа. Цінджа знає, що я щойно врятувала його братові життя. Він дозволить, а як ні, то він срака. Лікар Сейн не сперечався. Коли він зачинив за собою двері, Жінь згорнулася на підлозі поруч із ліжком нежі і заплющила очі. Через декілька годин почула, як він ворушиться. Жінь сіла. Протерла очі і стала біля нього навколішки. Неджа. ГММ, Неджа вдивлявся у стелю, намагаючись збагнути, де він. Жінь торкнулася його лівої щоки. Шкіра виявилася значно м'якшою, ніж їй здавалося. Його шрами не були опуклими рубцями, як вона думала, а радше гладенькими лініями, які розходилися, не мов би татуювання. Його очі стали нормальними, приємно карами. Жінь не могла не помітити, які довгі в нього вії. Вони були такі темні й важкі, густіші навіть, ніж у венки. Це несправедливо, подумала вона. Він завжди був значно вродливішим, ніж це дозволено будь-якому хлопцеві. Як ти? Запитала вона. Неджа декілька разів кліпнув і пробормотів щось зовсім не схоже на слова. Вона спробувала знову. Ти знаєш, що відбувається? Його очі ковзали якийсь час по кімнаті, а потім із зусиллями зосередилися на її обличчі. Так. Вона вже не могла стримувати запитань. Ти розумієш, що сталося? Чому ти мені не сказав? Неджа міг лише кліпати. Вона нахилилася вперед, її серце шалено калатало в грудях. Я могла допомогти. Або-або ти міг допомогти мені. Ти мав мені сказати. Його дихання прискорилося. «Чому ти мені не сказав?» Запитала вона знову. Неджа про щось нерозбірливе. Його повіки затріпотіли, і він заплющив очі. Жінь заледве не схопила його за комір, так відчайдушно їй хотілося отримати відповіді. Вона глибоко вдихнула. «Припини!» Неджа не в тому стані, щоб допитувати його зараз. Вона могла змусити його заговорити. Варто тільки натиснути дужче, нагримати на нього, вимагаючи розповісти правду, і він може все розказати. Однак це була б таємниця, розкрита під дією опіуму, вона змусила б його розповісти, коли він не міг відмовити. Він зненавидів би її за це. Неджа був лише наполовину свідомим. Він міг навіть не згадати цього. Жінь проковтнула раптову хвилю почуттів. Ні, ні, вона з ним так не вчинить. Вона не могла так учинити. Вона отримує свої відповіді інакше. Зараз не час. Вона підвелася. Неджа знову розплющив очі. Куди ти? Я маю дати тобі відпочити, сказала вона. Неджа посунувся на ліжку. Ні, не йди. Вона завмерла біля дверей. Будь ласка, сказав він. «Лишися!» «Добре», – сказала жін і повернулася до нього. Узяла за руку. «Я тут!» «Що зі мною сталося?» пробормотів він. Вона стиснула його пальці. «Просто заплющ очі, неджа!» «Засинай!» Уціліли флот застряг у бухті ще на три дні. Половині солдатів довелося заліковувати опіки, Асморід гнилої плоті став таким усюдосущим, що всі були змушені обгортати обличчя ганчір'ям, прикриватися аж до очей. Зрештою Дзінджа вирішив призначати морфін і ліки лише тим, хто мав найвищі шанси вижити. Решту перекочували в молдолілець, доки вони не переставали ворушитися. Часу ховати померлих не було, тож їх просто стягнули на купи, Перемежовуючи частинами кораблів, які не підлягали ремонту, склали погребні вогнища і підпалили. Як стратегічно, сказав Китай. Не варто лишати імперії гарні корабельні дошки. А обов'язково так уїдливо? Запитала Жін. Просто хвалю Чінджу. Сестра Петра стояла перед охопленими полум'ям трупами, вела поховальну церемонію вільною внікарською Бестонів, а солдати допитливо зібралися навколо. За життя ви страждали у світі, зіпсутому хаосом, але свої душі віддали заради прекрасної мети, сказала вона. Ви померли, створюючи порядок на землі, який його бракує. А тепер спочивайте. Я молитиму вашого творця змилуватися над вашими душами. Я молитимуся, щоб ви пізнали глибини його любові, всебічної і безумовної. Вона почала наспівувати мовою, якої жінь не впізнала. Схоже на Призахідницьку, Жінь майже впізнавала корені слів до того, як вони набували зовсім іншої форми, але ніби значно давніша. Має в собі вагу багатовікової історії і релігійну мету. І куди ж, на вашу думку, потрапляють душі після смерті? Тихо пробормотіла Жінь, звертаючись до Авгуса. Схоже, його здивувало, що вона про це запитала. Звісно ж, у вимір творця. А куди ж вони потрапляють на думку твого народу? Нікуди, сказала вона. Ми розчиняємося в порожнечі. Іноді нікарці говорили про потойбіча, але це були радше легенди, аніж справжні вірування. Ніхто насправді не уявляв, що вони можуть опинитися ще десь, окрім темряви. Це неможливо, сказав Авгус. Творець створив наші душі вічними. Навіть душі варварів цінні. Коли ми помираємо, він очищує душі і повертає їх у цей вимір. Жін не стримала цікавості. І на що той вимір схожий? Він прекрасний, сказав Авгус. Земля абсолютно вільна від хаосу, без болю, хвороб і страждань. Це царство ідеального порядку, де ми проводимо наші життя, намагаючись відродитися на цій землі. Жим бачила радісну надію, якою світилось обличчя Авгуса, коли він говорив і знала, що він вірить у кожне своє слово. Вона починала розуміти, чому призахідники так палко зациклилися на свої релігії. Не дивно, що вони так легко отримували новонавернених під час окупації. Певно, це таке полегшення, знати, що після цього життя буде щось краще, що, можливо, після смерті ти пізнаєш усе те прекрасне, чого завжди був позбавлений, а не розсієшся в байдужому всесвіті. Як добре знати, що все в цьому світі не випадково, а якщо це й не так, то колись тобі все відшкодують. Перед погребальним вогнищем вишикувалися капітани і генерали. Неджа стояв у самому кінці, важко схиляючись на палицю. Жінь бачила його вперше за два дні. Але коли вона підійшла, він повернувся, щоб піти. Жінь покликала його на ім'я. Він не звернув уваги. Вона кинулася вперед, він не міг перегнати її, бо ж мусив спиратися на палицю, тож урешті жінь таки схопила його за зап'ясток. Годі втікати. А я й не втікаю, натягнуто відповів він. Тоді поговори зі мною. Розкажи, що я бачила на річці. Неджа глянув на солдатів. Стишив голос. Я не знаю, про що ти. Не бреши мені. Я бачила. «Що ти зробив?» «Ти шаман!» «Жинь, стулепельку. Вона не відпускала його за п'яестека. «Ти рухав воду силою волі!» «Я знаю, що то був ти!» Він примружився. «Ти нічого не бачила і нікому нічого не скажеш, твоя таємниця в безпеці від Петри, якщо ти просиш про це, – сказала вона. Але я не розумію, чому ти брешеш шамані!» «Не відповівши, Неджа повернувся і пошкутельгав від вогнища. Вона пішла за ним до прихистку за розбитим транспортним вітрильником. Запитання лилися з неї нескінченним потоком. Тебе вчили всі на гарді. Хунь знав. Хто ще з твоєї родини шаман? Жінь, припини, Зінджа не знає, я це вже зрозуміла. А мати? Вийша, Тебе вчили. Я не шаман. Крикнув Неджа Вона й оком не повела Я не дурна І я знаю, що бачила Тоді зробив власні висновки І годі ставити запитання Чому ти це ховаєш? Йому було немовби би боляче Бо я цього не хочу Ти можеш контролювати воду Ти можеш власноруч Виграти цю війну Це не так просто Я не можу просто Він похитав головою ти бачила, що сталося. Він хоче взяти гору. Звісно, хоче. А ти думаєш, ми цього не проходили. Тож і ти можеш це контролювати. Ти навчишся керувати ним, формувати його власною волею, так, як ти. Вишкірився він. Ти рівноцінна шаманському кастрату. Він намагався відштовхнути її, але вона не дозволила себе відволікти і я бубила, щоб повернути собі вогонь. Це важко, знаю, Бог не добрі, але ти можеш їх контролювати. Я можу тобі допомогти. Ти не знаєш, про що говориш, заткнися, хіба що тобі просто страшно, але це не виправдання, бо люди помирають, а ти сидиш тут і потураєш жалості до себе. Я сказав, заткнися. Він ударив по корпусу вітрильника за кілька сантиметрів над її головою. Вона навіть не здригнулася. Жінь повільно повернула голову, намагаючись удати, що серце не калатає. Промазав, спокійно сказала вона. Неджа прибрав руку. Кров цівками стікала з чотирьох багряних цяток. Вона мала би злякатися, але коли глянула на його обличчя, то не побачила навіть натяку на гнів. Лише страх, а до страху вона не мала поваги. «Я не хочу тобі нашкодити», – сказав він. О, повір, її вуста вигнулися. Ти й не зможеш. Розділ 20. А відгадай но загадку, сказав Китай. Навколо кораблів здіймається вода, від удару лишаються діри як від гарматних ядер, однак ми не бачимо бодай натяку на вибухи над водою. Як міліція це провернула. Мабуть, це ти мені скажи, промовила Жін. Та годі, Жін, просто підіграй. Вона перебирала фрагменти шрапнелі, викладені на робочому столі. Можливо, уднище днище поцілили лучники. Може, вони закріпили ракети на кінці стріл. Але на що їм це робити? Палуби значно уразливіші, ніж корпус. І підпалені стрілами, напевно, помітили б у повітрі, а без підпалу вибух неможливий. Може, вони знайшли спосіб сховати вогники, сказала Жін. Може, і так? Відповів Китай Але чому ж тоді спрацювала ланцюгова реакція? На що починати з вітрильників замість того, щоб уцілити просто замородок чи баштові кораблі? Не знаю Тактика залякування Це безглуздо, заперечив Китай Даю підказку Вибухівка від початку була під водою Ось чому ми її не помітили Вона і справді була під водою Жін зітхнула. І як їм це вдалося, Китаю? Чому ти просто не скажеш мені відповідь? Кишки, радісно промовив він. Китай витягнув з під столу доволі огидну на вигляд прозору трубку, всередині якої виднівся тонкий натягнутий запал. Вони повністю водонепроникні. Думаю, міліція використовує коров'ячі кишки, бо вони довші але підійде будь-яка тварина, бо шкишка має лише зберегти запал достатньо сухим, щоб він загорівся. А потім вони швиденько запечатали ці нутрощі, щоб дріт повільного горіння підпалив запал під час удару. Круто, егеш. Схоже на виверт зі свинячими шлунками. Щось таке. Але ці були створені для того, щоби згодом підірватися. Залежно від часу горіння дроту, ці міни могли протриматися сухими декілька днів, за умови, що їх започатали як слід. Неймовірно. Жін пильно дивилася на кишки, обмірковуючи складність цієї ідеї. Міни підступні. Поки міліція вважає, що республіканський флот пересуватиметься за даним маршрутом, вона може перемагати в боях навіть за відсутності своїх військ на місці. Коли міліція встигла розробити цю технологію, і якщо в них були такі можливості, то чи безпечно взагалі пересуватися річковими маршрутами? Двері з гуркотом розчинилися. До кімнати без попередження війшов Чінджа з сувоєм у руці. Неджай йшов за ним, досі накульгуючи та спираючись на палицю. Він намагався не дивитися у вічі жінь. «Добрий день, пане». Китай радісно помахав йому коров'ячою кишкою. «Я знайшов вирішення вашої проблеми». Чинджа розізлився. І в чому річ? Водні міни. Ось як вони підірвали флот. Китай підняв кишку, щоб цинджа міг її роздивитися. Чинджа скривився. Я довіряю твоєму слову. Ти з'ясував, як їх деактивувати. Так, це доволі просто зробити, якщо ми пошкодимо водонепроникність. На Найважче тут відшукати самі міни. Китай потер підборіддя. Сумніваюся, що у вас на борту є досвідчені водолази. З цим я розберуся. Зінджа розгорнув сувій на столі Китая. То була дуже детальна мапа провінції Щура, на якій він накреслив червоне коло в глибині країни біля озера неподалік. Мені треба, щоб ти склав детальні плани атаки Боена. Ось усі розвідані, які ми маємо. Китай нахилився, щоб вивчити мапу. Це операція на весняну пору? Ні. Ми атакуємо, що іноді станемося туди. Китай двічі кліпнув. Не варто навіть і думати про те, щоб узяти Буан із побитим флотом. Три чверті флоту цілком справні. Ми втратили переважно вітрильники. А військові кораблі? Ми встигнемо. Їх полагодити. Китай постукав пальцями по столу. Ви маєте людей, щоб керувати тими кораблями. На обличчі цинджі майнула іскра роздратування. Ми перерозподілили загони. Цього вистачить. Як скажете. Китай пожував кінчик великого пальця, пильно вдивляючись у нотатки цинджі. Та все ж лишається невеличка проблемка. І яка ж ну, озеро Боган, цікавий природний феномен. Ближче до суті. Сказав Джинжа. Китай провів пальцем по мапі. Зазвичай рівень води в озері опускається влітку І піднімається в холоднішу пору Це має дати перевагу глибококорпусним кораблям, як наші Але Буан живлять джерела з гори Тяньшань, а взимку Тяньшань замерзає, у голос усвідомила Жінь І що з того? Запитав Джинжа. Це ж не означає, що озеро зміліє одразу ні, але це означає, що рівень води падатиме з кожним днем, сказав Китай. І що мілкішим буде озеро, то меншу мобільність матимуть ваші кораблі, особливо морські яструби. Певно, міни заклали, щоб затримати нас. То скільки часу ми ще маємо? Наполягав Чінджа. Китай знизав плечима. Я не провидець. Треба побачити озеро. Я казав тобі... Що воно того не варте, Неджа заговорив уперше за весь час. Нам варто повертати на південь, доки ще можемо. Навіщо? Наполегливо запитав Цінджа. Щоб ховатися. Принижуватися. Пояснювати батькові, чому ми повернулися додому, підібегевши хвости. Ні. Щоб пояснити, які території ми взяли. Скількох людей додали до своїх лав. Ми перегрупуємося і битимемося з позиції сили. У нас удосталь сили. На тому озері на нас чекає весь імперський флот. То ми відіб'ємо його в них, гаркнув Чінджа. Ми не повертатимемося додому до батька лише тому, що злякалися бою. Насправді це навіть не аргумент, подумала Жін. Зінджа з'їхав з глузду і затикав рота кожному, хто суперечив його слову. «Неджа, молодший брат!» Нижчий зазванням, ні за що не змусить Зінджу передумати. Зінджа так прагнув цієї битви. Жін чітко бачила це з виразу його обличчя. І розуміла, чому він так цього хотів. Перемога набоєні могла поставити ефектну крапку в цій війні. Могла стати останнім і переконливим доказом перемоги, якого від них вимагали призахідники. Могла компенсувати недавню низку поразок Цінджі. Вона знала командира. Який уже приймав схоже рішення. І якщо щось уціліло в тому полум'ї, то нині його кістки лежали на дні бухтиомонут. Хіба війська не важливіші за ваше його? запитала вона. Не прирікайте нас на смерть лише тому, що вас принизили. Зінджа навіть не зволив глянути на неї. Я дозволяв тобі говорити. Вона має рацію, сказав Неджа. Застерігаю тебе, брате. «Вона каже правду», – сказав Неджа. «Просто ти не слухаєш, бо боїшся, що хтось інший матиме рацію». Зінджа підійшов до Нежі і без вагань ударив його в обличчя. Ляскітлуною прокотився невеликою кімнатою. Жін і китай уклякли. Голова Нежі сіпнулася вбік, він завмер. Неджа повільно торкнувся пальцями щоки, де над шрамами розквітала червона відмітина». Його груди здіймалися і опускалися, він дихав так важко, що Жень подумала, він точно вдарить у відповідь. Але він нічого не зробив. Можливо, якщо ми вирушимо негайно, то встигнемо вчасно дістатися до Бояна, буденно промовив Китай, не би нічого й не сталося. Тоді ми відпливаємо за годину. Зінджа показав пальцем на Китая. «Ти йдеш до мого кабінету». Адмірал Молко й дасть тобі повний доступ до звітів шпигунів. Я хочу мати плани атаки вже до кінця дня. О, яка радість, промовив Китай. І що це було? Китай виструнчився. Так, пане. Чінджа вилетів із кімнати. Неджа затримався у дверях, переводячи погляди з жін на Китая і назад, немовби не впевнений у тому, що хотів сказати. Твій брат програє цей бій повідомила йому жінь. «Стулипельку», – сказав він. «Я вже бачила таке раніше». Командири постійно ламаються під тиском. А потім ухвалюють гівняні рішення, через які гинуть люди. Неджа глумливо всміхнувся їй і намить став точнісінько таким же, як Цінджа. «Ні, брат, не Алтань. Ти в цьому впевнений. Кажи, що хочеш», – промовив він. Принаймні, мене якесь там спірлійське сміття. Жінь була така вражена, що не зуміла вигадати гарної відповіді. Неджа швидко вийшов із кімнати і грюкнув за собою дверима. Китай ледь чутно присвиснув. Милі чубляться. Раптом до обличчя Жінь прилинув страшенний жар. Вона сіла поруч із китаєм і вдала, що перебирає коров'ячі кишки. Щось таке. Якщо це допоможе то "Я не вважаю тебе спірлійським сміттям", сказав він. "Я не хочу про це говорити. Дай знати, якщо хочеш. знизав плечима Китай. "І про всяк випадок, раджу ретельніше думати про те, як ти говориш із Чінджею". Жень скривилася. "О, я добре все розумію. Та не вже. Чи, може, тобі подобається не мати місця за столом?" Китаю «Ти шаманка, яка вчилася в Сінегарді. Ти не повинна бути рядовим солдатом, ти заслуговуєш більшого». Вона втомилася від цього аргументу. А тому змінила тему. «Ти справді думаєш, що ми маємо шанси взяти Буан? Якщо ми вколошкаємося до знемоги на гребних колесах? Якщо імперський флот справді такий слабкий, як про це свідчать мої найоптимістичніші розрахунки?» Китай зітхнув. Якщо небеса, зірки і сонце вишикуються для нас і ми отримаємо благословення всіх богів у твоєму пантеоні. Отже, ні. Якщо чесно, я не знаю. Забагато змінних. Ми не знаємо, наскільки в них сильний флот. Не знаємо їхньої військово-морської тактики. Можливо, у нас кращі таланти ведення бою на воді, але вони там довше. Вони знають Теозеро. У них був час улаштувати пастки на річках. Вони мають для нас план. Жінь розглядала мапу, шукаючи можливих шляхів відступу. Тоді відступаємо. Тепер уже запізно, сказав Китай. В одному Чінджа таки має рацію, інших варіантів у нас немає. Нам не вистачить припасів, щоб пережити зиму, і є чимала ймовірність, що якщо ми втечемо варлом, то втратимо весь досягнутий прогрес. А ми не можемо пересидіти декілька місяців у провінції Щура. Отримати корабель із припасами Зарлона. І дати даці цілу зиму, щоб побудувати флот. Ми зайшли так далеко лише тому, що імперія ніколи не мала гарного флоту. У даці є люди, але в нас є кораблі. Це єдина причина, чому ми на рівнах. Якщо даці матиме три місяці, тоді все пропало. Зараз нам не завадило б декілька призахідницьких військових кораблів, пробурмотіла Жень. У тому то й уся суть. Китайсько саглянув на неї. Може, зінджей гівнюк, але думаю, що я розумію його. Він не може дозволити собі здатися слабким, не тоді, коли Тарквет сидить і оцінює кожен його крок. Він мусить бути хоробрим. Бути чудовим лідером, якого обіцяв його батько. А ми летимо на полум'я разом із ним, бо в нас просто немає іншого вибору. Хто з вас уміє плавати? Запитав Цінджа. Полонені зі стражденним виглядом стояли, вишиковані в ряд, на слизькій палубі, низько опустивши голови під. Дощем, що лив на них немов із відра. Джінджа міряв палубу кроками. Полонені замружувалися щоразу, коли він зупинявся перед ними. «Підніміть руки!» «Хто вміє плавати?» Полонені знервовано перезиралися, розмірковуючи, завдяки якій відповіді лишаться живими. «Ніхто не підняв руки!» «Дозвольте пояснити!» Джінджа схрестив руки. «У нас бракує припасів, щоб годувати всіх!» «І хай там як, а дехто з вас однаково опиниться на дні мужвею!» Питання тільки в тому, чи захочете ви вмерти з голоду. Тож підніміть руку, якщо від вас буде користь. Руки підняли всі до єдиного. Зінджа повернувся до адмірала Молкоя. Скиньте всіх за борт. Чоловіки закричали, протестуючи. Жінь намить подумала, що Молко і справді виконе наказ і що вони спостерігатимуть, як полонені хапатимуться один за одного у воді, відчайдушно намагаючись вижити. Але потім збагнула, що насправді Цинджа не збирався їх страчувати. Він просто дивився, хто не став опиратися. Через декілька хвилин Цинджа витягнув п'ятнадцятьох людей, вишикував їх у ряд, а решту відправив до в'язниці. А потім витягнув водну міну, загорнуту в коров'ячу кишку, і передав їм, щоб вони могли добре роздивитися запал. Міліція встановила це у воді. Ви попливете і виведете їх із ладу. Вас прив'яжуть до кораблів мотузками і дадуть гострі камені, щоб виконати це завдання і Якщо ви знайдете вибухівку, розріжте кишку і переконайтеся, що до неї потрапила вода Спробуйте втекти, і мої лучники пристрелять вас у воді Лишите міну неушкодженою і загинете разом із нами У ваших інтересах бути уважними Він кинув чоловікам декілька мотузок Починайте Ніхто не ворухнувся. «Адмірале Молкой!» – крикнув Чінджа. Молкой подав сигнал своїм людям. Шеренга солдатів вийшла вперед із витягнутими клинками. «Не випробовуйте мого терпіння», – сказав Чінджа. Чоловіки квапливо розтягли мотузки. Протягом наступного тижня бурі тільки посилилися, але Цінджа змусив флот рухатися до бойна з непомірною швидкістю. Намагаючись виконувати його наказ, солдати виснажувалися на гребних колесах. Декілька полонених упали за мертво після того, як їх змусили відпрацювати дві зміни поспіль без перерви на сон, і Цінджа безцеремонно виштовхнув їхні тіла за борт. Він утомить своє військо ще до того, як ми навіть дістанемось озера, ремствував Китай до Жим. А вже ж, тепер ти воліла б узяти з собою і ті загони федерації, правда? Військо було водночас і стомлене. І холодне. Їхній пайок скоротили. Тепер вони отримували сушену рибу двічі на день, а не тричі, а рис лише раз у Більшість додаткової провізії, яку вони отримали в Сяшані, було втрачено під час вибухів. Бойовий дух слабшав із кожним днем. Ще більше солдатів підкосили принесені спегунами подробиці про оборону озера. Військово-морський флот імперії справді зупинився на Боані, як вони й боялися, і він був значно краще оснащеним, аніж передбачав Цінджа. Той флот міг позмагатися в розмірі з флотом, який відплив із Арлона. Єдиною розрадою слугував той факт, що імперський флот навіть близько не дотягував до технологічного рівня армади Цінджі. Імператриця на Куруч спорудила його за декілька місяців після Лусаня. Брак часу на підготовку одразу впадав у вічі, імперський флот був безладним поєднанням погано збудованих нових кораблів, деякі навіть мали незакінчені палуби, та перероблених старих торгових човнів абсолютно різних конструкцій. Щонайменше три з них були баржами для відпочинку і не мали вогневої моці. Але імперія мала більше кораблів і більше людей. Характеристики корабля вважають лише в океані, сказав Китайжень. Але озеро перетворить цю битву на плавильну піч. Ми всі зіштовхуватимемось один із одним. Достатньо, щоб їхні люди дісталися на наші кораблі, і на тому кінець. Боган почервоніє від крові. Жін знала один спосіб, як республіка може легко перемогти. Їм навіть не довелося обстріляти. Але Неджа відмовлявся з нею говорити. Вона бачила його... Лише коли відпіднімався на борт замородка для зустрічі у братовому кабінеті. Щоразу, коли їхні стежки перетиналися, він квапливо відводив очі, а якщо вона кликала його на ім'я, то лише хитав головою. З таким же успіхом вони могли бути абсолютними незнайомцями. «Ми сподіваємося на якийсь результат?» – запитала жінь. «Та навряд», – відповів Китай. Він тримав біля грудей натягнутий арбалет. Це лише формальність. Ти ж знаєш аристократів. Коли імперський флагманський корабель наблизився до замородка, у жінь зацокотіли зуби. Нам не варто було навіть приходити. Це ж Чинджа. Завжди піклується про свою честь. Ну, тоді ми можемо спробувати піклуватися про його життя. Перед радою своїх адміралів цінь же останньої миті наполіг на перемованих із флагманським кораблем імперського військово-морського флоту. Жентльменський етикет, як він це назвав? Він дав генералу вовче м'ясо останній шанс здатися. Але на ці перемовини ніхто не покладав надій. Вони були лише додатковим ризиком, та ще й доволі безглуздим. Від приватної зустрічі Чан Ень відмовився. Щонайбільше він погоджувався тимчасово призупинити вогонь і зіткнення у відкритих водах, а це означало, що їхні кораблі змушені перебувати небезпечно близько один від одного безпосередньо перед початком стрілянини. Привіт, малий драконе! Голос Чан-Еня Процвенів у спокійному холодному повітрі. Хоча цього разу води були спокійні й тихі. Від поверхні озера Буан здіймався туман, огортаючи зібраний флот хмарами. «А ви не стоїте на місці, майстре», – сказав Чінджа. Адмірал імперського військово-морського флоту. Чан-Ен розвів руки. «Коли я щось бачу, то беру, що хочу». Зінджа підняв підборіддя. «Тоді ви хочете здатися. Ви можете зберегти свою посаду під керівництвом мого батька». «О, пішов до біса». Шакалячий сміх Чан-Еня процвенів високо і різко над озером. Чінжа підвищив голос. Судаці нічого не може зробити для вас. Хай би що вона не наобіцяла, ми це подвоїмо. Мій батько може зробити вас генералом. Твій батько кине мене в камеру в бахрі і відітне кінцівки. Якщо ви зараз вже складете зброю, то отримаєте імунітет. Даю слово. Слово дракона нічого не варте. Чан Ен знову реготнув. «Невже ти думаєш, я такий дурний?» Коли це вийше виконував обіцянки? «Мій батько, шанована людина, яка лише хоче бачити цю країну об'єднаною під справедливим режимом», – сказав Чінджа. «Ви добре прислужитеся цій меті, якщо станете на його бік». Він не кидав слів на вітер. Зінджа говорив так, не би і справді мав це на увазі. Здавалося, він щиро вірив, що зможе переконати колишнього майстра стати віданим іншому лідеру. Чан Ен сплюнув у воду. «Твій батько, призахідницька маріонетка, готова танцювати заради подачок». «Думаєте, да ці чимось краще?» запитав Цінжа. «Станьте на її бік і гарантовано матимемо роки кривавої війни». «О, але ж я солдат! Без війни я лишуся безробітним». Чан-Ень підняв руку, затягнуту в рукавицю. Його лучники підняли луки. Гідність під час ведення перемовин застеріг Цінджа. Чан-Ень нестямно всміхнувся. Годі балачок, малий драконе. І опустив руку. Одна єдина стріла просвистіла в повітрі, пробивши Дзінджі щоку та впившись у перемичку позаду нього. Дзінджа торкнувся щоки, смикнув її і побачив, як кров скрапує з його блідих пальців. Він був немов би вражений тим, що в нього може йти кров. «Цього разу ти ще легко відбувся», – сказав Чан Ней. «Я не хотів, щоб веселощі скінчилися нато швидко». Озеро Буан горіло немов би факел. Полум'яні стріли, снаряди і гарматний вогонь зробили небо червоним, а внизу з усі біч простягалися димові завіси, огортаючи імперський флот саваном. Ніби ховаючи його за брудно-сірую вуаллю Зимородок плив просто в туман «Принесіть мені його голову!» – наказав Чінджа, не звертаючи уваги на настямні крики пригнутися Решта флоту розосередилася по озеру, щоб зменшити уразливість до вогняних атак Що ближче вони пливатимуть, то швидше полум'я перекинеться і на інші кораблі Морські яструби і требушети починали відстрілюватися, випускаючи ракету за ракетою над зимородком у непроглядну сіру стіну. Але їхній розтягнений стрій лише ослабив республіканців супроти імперської тактики роїння. Крихітні латані-перелатані вітрильники прослизали між військовими кораблями республіки і відтісняли їх ще далі один від одного, ізолюючи та змушуючи битися самотужки. Імперський флот цілився передусім у баштові кораблі. Їхні вітрильники з усі атакували даркача невпинним гарматним вогнем. Без підтримки власного вітрильника Деркач почав тремтіти на воді, як людина в передсмертній агонії. Зінджа наказав замородку прийти на допомогу Деркачеві, але він також опинився у пастці, відрізаний від флоту фалангою старих імперських човнів. Зінджа раз за разом наказував стріляти з гармат, щоб пробити собі шлях. Але навіть обстріляні човни займали простір у воді, а це означало, що замородку лишалося тільки стояти і дивитися, як люди генерала Вовче М'ясо беруть деркача на абордаж. Команда деркача від початку була виснажена і надто нечисленна. Люди генерала Вовче М'ясо прагнули крові. Деркач не мав жодного шансу. Чан Енлюто кинувся на верхню палубу. Жін бачила, як він піднімає над головою палаш і розтинає навпіл солдатову голову так точно, не би розрізає каву. Коли інший солдат скористався нагодою, щоб напасти на нього заду, Чан-Ень розвернувся і так сильно висадив клинок йому в груди, що лезо вийшло в солдата зі спини. Той чоловік був чудовиськом. Якби жінь не боялася так сильно за своє життя, то напевно стояла б на палубі і просто дивилася. Спірлійко! Адмірал молко й показував на покинутий арбалет перед нею, а потім змахнув на деркача. Прикрий їх! Він сказав ще щось, але саме тієї миті хвиля гарматного вогню вистрелила з боку зимородка. Жінь жвеніло у вухах. Вона кинулася до арбалета. Вона вже нічого не чула. Руки тремтіли, коли вона вкладала шворінь у пас. Пальці зісковзували. Бляха, бляха, вона не стріляла з арбалета ще з часів академії, вона ніколи не служила в артилерії і від паніки майже повністю забула, що робити. Вона глибоко вдихнула. «Натягни!» «Приціля!» Примружилася, вдивляючись у палубу деркача. Генерал вовчим ясу затиснув капітана на краю носа. Жінь упізнала капітана Салкхі. Мабуть, після того, як вони втратили у вогні в каналі ластівку, її перевели на деркач. У Ужінь скрутило все нутро. Салкхі ще тримала зброю, досі відбиваючи удари, але навіть близько не дотягувала до потрібної сили. Жін бачила, що Салкхі заледве втримує меча, натомість Чан-Ень атакував її з млявою легкістю. Перший постріл Жін навіть не дістав до палуби. Вона правильно обрала напрямок, але помилилася з висотою, шворінь намарно відскочив від корпусу деркача. Салкхі виставила меч, щоб заблокувати удар згори, але Чан-Ень ударив своїм клинком так сильно, що вона випустила зброю. Тепер Салкхі була беззбройна, затиснута в пастці на носі корабля. Чанень повільно підходив до неї, осяйно посміхаючись. Жінь уклала новий шворінь в арбалет, примружилася, навела ціль на голову Чаненя. І натиснула на спусковий гачок. Шворінь пролетів над полум'яними водами і врізався в деревину якраз біля руки Салкхі. Капітан підстрибнула від шуму, інстинктивно розвернувшись. Вона заледве встигла повернутися, коли генерал вовче м'ясо вдарив клинком її по шиї, майже стинаючи голову. Салкхі впала навколішки. Чаннель нахилився і потягнув її вгору за комір, доки вона не опинилася за пів метра над землею. Він підтягнув її ближче, поцілував у губи і викинув за борт. Жінза завмерла, спостерігаючи, як тіло Салкхі зникає у хвилях. Те, навколо деркача повільно стала багряною. Попри постійний потік стріл із сорокопуда і замородка, люди чан стенали стинали голови команді, не би вовча зграя, що напала на овець. Хтось поцілив полум'яною стрілою в топ щогли, і срібно-блакитний прапор деркача спалахнув. Тепер баштовий корабель повернувся проти своїх же кораблів. Його катапульти та запали були спрямовані не на імперський флот, а на замородок і грифон. Тим часом завдяки невеликим розмірам імперські вітрильники намотували кола навколо флоту Чінджі. У мілких водах величезні військові кораблі республіки просто не мали маневреності. Вони безпорадно дрейфували, не мов би хворі кити, доки зграє меншої риби розриває їх на шматки. «Підведи нас до сорокопуда», – наказав Чінджа. «Ми мусимо втримати бодай один баштовий корабель». «Ми не можемо», – сказав Молкой. «Чому?» На тому боці озера рівень води занадто низький. пут сів на Мілену. Ще трохи, і ми самі застрягнемо в мулі. Тоді принаймні забери нас від Деркача, випалив Цінджа. Ми вже майже застрягли тут. Він мав рацію. Поки Чан-Ень вибурював контроль над Деркачем, баштовий корабель віднесло так далеко в Мілкі води, що він не міг звільнитися самостійно. Але Зимородок і Грифон досі мали більше вогневої моці, ніж імперські човни. І якщо вони продовжать стріляти, то цілком можуть утвердити свою позицію на глибшому краю озера. Вони мусили це зробити. Не мали іншого вибору. Однак імперський флот зупинився навколо Деркача. «Що в біса вони роблять?» – запитав Китай. «Не схоже, що вони застрягли». Радше чан наказав своєму флоту лишатися на місці. Жінь оглядала палуби, шукаючи будь-яку активність, світлові сигнали, прапор, але нічого не побачила. Чого вони чекали? У верхній частині огляду крізь підзорну трубу майнуло щось темне. Вона ворухнулася, щоб зосередитися на щоглі. На самісінькій верхівці стояв чоловік. На ньому не було ані форми міліції, ані форми республіки. Він був повністю вбраний у чорне. Жінь заледве могла роздивитись обличчя. Сплутане, безладне кубло його волосся спадало на очі, а шкіра була водночас і бліда, і темна, поцяткована, мов розкришений мармур. У нього був такий вигляд, наче його підняли з океанського дна. Він здався жінь химерно знайомим, але вона не могла згадати, де його бачила. «На що ти дивися?» запитав Китай. Вона кліпнула в підзорну трубу, і чоловіка не стало. Там чоловік, показала вона. Я бачила його, він був просто он там. Китай спохмурнів, придивляючись до щогли. Який чоловік? Жінь відібрала мову. Десь глибоко всередині неї зароджувався жах. Вона згадала. Вона точно знала, хто то був. На озеро опустився раптовий холод. Вода миттю взялася кригою. Вітрила зимородка несподівано опали без жодних причин. Команда на палубі роззиралася, не розуміючи, що сталося. Ніхто не віддавав такого наказу. Ніхто не опускав вітрил. Вітру немає, пробурмотів Китай. Чому тут немає вітру? Жінь почула пронизливий свист. У неї все розпливлося перед очима, а потім до її вух долинули крики, які слабшали, слабшали і різко обірвалися. Вона почула над головою якесь тріскотіння. Адмірал Молко й раптом опинився на скелі, його тіло вигнулося під химарними кутами, як у зламаної ляльки. Він повисів там якусь мить, а потім скотився на каміння обличчям униз і впав у озеро, лишаючи на сірому тлі багряний слід. Отже, бляха, пробурмотіла тіла жінь. Це було ніби ціле життя тому, коли вони з Алтанем звільнили з чулу у коріках когось дуже могутнього і божевільного. Повернувся бог вітру Фейлен. Палуба замородка вибухнула криками. Дехто солдатів кинувся до арбалетів, націлюючись шварнями в порожнечу. Інші впали додолу і позакривали голови руками, немов би ховаючись від диких тварин. Нарешті до жінь повернулися чуття. Вона склала долоні біля рота. «Усі на нижні палуби!» Вона схопила китая за руку і потягнула його до найближчого люка, а вже мить різкий порив вітру налетів на них збоку. Вони впали на перемичку. Китай поцілив зігнутим ліктем жинь просто в груди. «Ой!» – скрикнула вона. Китай заледве підвівся. «Вибач!» Якимось чином їм таки вдалося підтягнутися до люка і радше скотитися, Аніж спуститися сходами вниз, де решта команди заюрмилася в глухій темряві. Запала довга, наповнена жахом мовчанка. Ніхто не промовив ані слова. Кімнату наповнило світло. Пориви вітру раз за разом зривали дерев'яну обшивку корабля, немовби знімаючи шкіру шарами, відкриваючи зіщулену і уразливу команду внизу. Перед ними на перекладині, немовби пташка, що вмостилася на гільці. Сидів дивакуватий чоловік. Тепер жінь чітко бачила його очі, яскраві, сяйливі, зловісні цятки-блакиті. «Що це?» Запитав Фейлень. Маленькі щурики ховаються, бо йти більше нікуди. Хтось пустив стрілу йому в голову. Він роздратовано відмахнувся. Стріла відлетіла в бік і просвистіла назад до солдатів. Жінь почула глухий стук. Хтось упав на підлогу. Не треба грубощів, голос Фейлення був тихим, скрипучим і слабким, але в моторошно спокійному повітрі вони чули кожне його слово. Він нависав над ними, без зусиль ширяючи над землею, аж доки його яскраві очі не впилися поглядом у Жінь. Ось де ти. Жінь не думала. Якби вона зупинилася подумати, то страх узяв би над нею гору. Натомість вона з криком кинулася до Фейлення, стискаючи в руці тризуб. Фейлень жбурнув її на обшивні дошки, просто клацнувши пальцями. Жін підвелася і знову кинулася до нього, але не змогла навіть наблизитися. Він щоразу відкидав її вихором, але вона не полишала спроб, знову і знову. Якщо вона помре, то тільки стоячи. Але Фейлен лише грався з нею. Нарешті він викинув її з корабля і почав смикати нею в повітрі, немов ганчер'яною лялькою. Він міг жбурнути її на скелю, якби захотів, міг підняти її високо в повітря, а потім кинути в озеро, але не зробив цього з єдиної причини, хотів погратися. Споглядай, великий феніксе, замкнути всередині дівчиська, вишкірився Фейлен. Де тепер твій вогонь? Ти один із цике, видихнула жінь. Колись Алтань уже звертався до людяності Фейленя. І це майже спрацювало. Вона мусила спробувати те ж саме. Ти один із нас. Таких же зрадників, як і ти. Фейлен здавлено фиркнув, а вітер гойдав її то вгору, то вниз. Заледве. Тоді чому ти боєшся на її боці? Вимогливо запитала жінь. Вона полонила тебе. Полонила. Фейлен відкинув Жень так близько до скелі, що її пальці ковзнули по поверхні, але вже за мить смикнув її назад до себе. Ні, то був тренсен. То Тренсень і Туйр – удвох. Вони скрутили нас посеред ночі, та зв'язати зуміли лише близько полудня. Фейлен дозволив їй упасти. Жінчу бояснула в озеро, ударившись об воду, і вже була певна, що втоне, аж раптом він висмикнув її вгору залитку. Фейлен здавлено засміявся неприємним сміхом. Поглянь на себе. «Ти як мала кицька!» Промокла до кісток. Біля голови Фейленя пролетіло декілька ракет. Він легковажно відмахнувся від них. Вони впали у воду і з шипінням згасли. «Жамса ще тут!» Запитав він. «Як чудово!» «З ним усе добре!» «Він ніколи нам не подобався, ми вирвемо йому нігті, один за одним!» Говорячи, Фейлен спорляв жінь то вгору, то вниз. Вона стіпила зуби, щоб не закричати. «Невже ти справді думаєш, що зможеш протистояти нам?» Він веселився. «Нас не можна вбити, дитя!» «Алтань уже раз тебе зупиняв», – гаркнула вона. «Зупиняв, визнав фейлень, але тобі ще далеко до Алтаня Тренсеня». Він припинив смикати її і підняв у повітря, підтримуючи зусібіч таким сильним вітром, що вона заледве могла розплющити очі. Фейлен зависнув перед Жинь із широко розкинутими руками. Лахміття, в якому він був, розвівалося на вітрі, він кидав їй виклик напасти, знаючи, що вона не здатна на це. «Хіба ж літати не весело?» – запитав він. Вітри завивали все дужче й дужче навколо жін, аж доки їй не почало здавалося, що тисячі сталевих клинків врізаються в кошнісіньку частину тіла. «Просто вбий мене!» – видихнула вона. Покінчимо з цим. О, ми не збираємося тебе вбивати, сказав Фейлен. Вона наказала цього не робити. Ми просто маємо зробити тобі боляче. Він змахнув рукою. Порив вітру відкинув її геть. Жін летіла, невагома, зовсім не контролюючи свого тіла, і врізалася у щоглу. Зависла там намить, скосившись, як порубаний труп, а потім упала. І приземлилася безладною купою на палубу зумородка. Жінь навіть не могла набрати в груди вдосталь повітря, щоб закричати. Усе її тіло горіло вогнем від болю. Вона спробувала змусити кінцівки рухатися, але вони їй не корилися. Її відчуття знову розмилися. Вона бачила навколо себе лише образи, чула спотворений голос, який вигукував її ім'я. Китай. Прошепотіла вона. Він просунув руки її під поперек. Спробував підняти її, але біль від найменшого руху був страшенний. Вона скиглила, не припиняючи тремтіти. Усе гаразд, сказав Китай. Я тримаю тебе. Вона вчепилася йому в руку, не в змозі вимовити ні слова. Вони притиснулись одне до одного і дивилися, як дошки продовжують відриватися від зимородка. Фейлен крок за кроком роздягав їхній флот. Жін нічого не могла вдіяти і лише зіщулювалася від страху. Вона міцно заплющила очі. Не хотіла цього бачити. Її обхопила паніка. Одні і ті ж самі думки відлунювали в голові. «Ми потонемо». Він пошматує кораблі, і ми впадемо у воду і потонемо. Китай потрусив її за плече. «Жін! Поглянь. Вона розплющила очі і побачила копицю білого волосся. Чаххань видерся вгору на потрощені дошки і нестямно розгойдувався на краю. Він скидався на маленьку дитину, яка танцює на даху. Якимось чином, навіть попри страшний вітер, він не падав. Чаххань підняв руки над головою. Раптом повітря стало ще холоднішим. І навіть густішим. І так само різко вітер стих. Фейлен завис у повітрі, мовби якась невидима сила втримувала його. Жень не знала напевне, що саме зробив чаххань, але відчувала в повітрі силу. Немовби чаххань створив якийсь невидимий зв'язок із Фейленом. Якусь нитку, яку могли сприймати лише вони двоє, якусь психодуховну площину, на якій велася битва їхньої волі. Намить здавалося, що чахань перемагає. Голова Фейленя смикалася то вперед назад, ноги борсалися, намов би його душили. Жін міцніше стиснула руку Кита. У її грудях зародилася бульбашка надії. Будь ласка. Будь ласка, нехай переможе Чахань. А потім вона побачила цару, яка згорбилася на палубі, розхитуючись уперед і назад і ледь чутно бурмочучи щось знову і знову. Ні, прошепотіла цара. Ні, ні, ні. Голова чаханя смикнулася на бік. Його кінцівки судомно рухалися, молотили безцілічі напрямку, не мов би хтось, хто мав дуже незначні знання про людське тіло, контролював його звідкись здалеку. Цара почала кричати. «Чаххань обеєм'як!» А потім полетів назад, ніби маленький білий прапор, такий вразливий, що жінь злякалася, що вітри можуть його розірвати. «Гадаєш, що зможеш умістити нас?» Маленький шамане. Вітри повернулися, цього разу ще шаленіше. Ще один порив скинув чахання і цару в неспокійні хвилі внизу. Жін побачила Неджу, який спостерігав за всім із грифона. Він був наляканий, але стояв достатньо близько, щоб почути її. «Зроби щось!» Закричала вона. «Боягус!» «Зроби щось!» Неджа стояв нерухомо. З широко розкритими очима й ротом, не він опинився в пастці. Його обличчя осумилося. Але він нічого не зробив. Порив вітру розірвав палубу замородка навпіл, здираючи дошки з-під самих нігжень. Вона впала крізь уламки деревини, вдарилася і протяглася шорсткою поверхнею, аж доки не опинилася у воді. Китай упав поруч. Його очі були заплющені. Він миттю пішов на дно. Жінь обхопила його руками навколо грудей, нестямно борсаючись, щоб утриматися разом із ним на плаву. Вона силкувалася пливати до замородка, але вода тягнула її назад. У неї стиснулося нутро. Течія. З південного краю озеро Буан закінчувалося водоспадом. Він був короткий, вузький, не дуже великий, тому його течія не надто впливала на важкі військові кораблі. Для суден вона була нешкідлива але смертельно для подиноких плавців. Зимородок стрімко зникав із очей Жінь, течія тягла їх усе швидше і швидше до краю. Вона побачила мотузку, що пливла поруч із ними, і у відчая схопилася за неї, палко прагнучи вчепитися бодай за щось. Якимось дивом мотузка досі трималася корабля. Вона натягнулася, і течія вже не тягла їх далі. Жін із зусиллям стискала замерзлі пальці навколо мотузки, Борючись із сильною течією і намагаючись обгорнути її навколо тулуба китая та своїх зап'яестеків. Ужинь від холоду заніміли кінцівки. Вона не могла поворушити пальцями, які ще міцно стискалися навколо мотузки. «Допоможіть нам!» – закричала вона. «Хто-небудь, допоможіть!» Хто спіднявся з носа замородка. Чінжа. Їхні погляди перетнулися. Його обличчя було дике, нестямне. Жін хотілося думати, що він її побачив, але, можливо, його увага була прикута лише до мізерних шансів на виживання. А потім він зник. Жінь не знала напевне, чи то цінь перерізав мотузку, чи він просто впав під ще одним натиском атаки фейлення, але відчула, як нею осіпнуло, а потім мотузка ослабла. Їх понесло від флоту, вихором затягуючи до водоспаду. На якусь мить вона відчула невагомість, і то був бентежний та дивний момент повної дезорієнтації, а потім вода накрила їх із головою. Розділ 21 Жін бігла в темному полі, переслідуючи полум'яну постать, якої її ніколи не судилося спіймати. Її ноги рухалися немов би у воді, вона була надто млява, надто незграбна, і значно відставала від тієї постаті. На неї навалювався все сильніший розпач, аж доки ноги не стали такими важкими, що їй уже не сила було бігти. «Прошу!» – скрикнула вона. «Зачекай!» Постать зупинилася. Коли Алтань обернувся, Жінь побачила, що він уже горить, його вродливе обличчя розтріскалося і спотворилося, почерніла шкіра відлущувалася, відкриваючи вибілені сяйлові кістки. А потім Алтань нависнув над нею. Якимось чином він досі лишався чарівним, досі прекрасним, навіть замкнутий у миті власної смерті Він став перед нею навколішки Обхопив її обличчя палючими руками І схилився до її чола «Ти ж знаєш, вони мають рацію», – сказав він «Щодо чого?» Вона бачила в його очах океани вогню Він боляче стискав її, як і завжди Вона не знала напевне, чого саме хотіла Щоб він відпустив її чи щоб поцілував його пальці глибоко впивалися їй у щоки Це мала бути ти Його обличчя перетворилося на обличчя цари Жінь закричала і смикнулася назад Ти гречі цицькі Я ж не така страшна Цара витерла рота долонею Ласкаво прошу до світу живих Жін сіла і відкашлялась озерною водою Вона безтямно тремтіла Їй знадобився якийсь час щоб витиснути бодай якісь слова зоні мілих незграбних вуст «Де ми?» «На березі річки», – сказала цара «Мабуть, за кілометр два від Буана. «А що з іншими?» Жінь придушила сплеск паніки «Жамса» «Суні» «Неджа» Цара не відповіла, а це означало, що вона не знала Тож цики або вибралися, або втонули Жін декілька разів глибоко вдихнула, щоб стримати гіпервентиляцію легенів. Ти не знаєш, чи вони загинули, сказала вона собі. Анеджа мусив вижити, хто як не він. Вода захищала його, немов власне дитя. Хвилі прикрили б його, хоч свідомо він прикликав би їх, хоч ні. Якщо інші загинули, ти нічим не зарадиш. Жін змусила свій розум розділитися. Щоб виокремити тривоги і відмахнутися від них. Горюватиме вона потім. Спершу треба вижити. Скидаємося гаразд, сказав їй чаххань. Він скидався на живий труп, густа такого ж темного відтінку, що й пальці посинілі аж до середнього суглоба. Просто пішов принести трохи дров. Жін підтягнула коліна до грудей, не припиняючи тремтіти. Фейлен. То був фейлен. Близнюки кивнули. Але чому? Що він, Жень, не розуміла, чому вони були такі спокійні? Що він робить із ними? Чого він хоче? Ну, людина фейлень, мабуть, хоче померти, сказав Чаххань. Тоді що? Бог вітру. Хто зна? Він розтирав долонями руки то вгору, то вниз. Боги – представники чистого хаосу. За межею вони збалансовані, кожен стоїть проти інших 63, але якщо вивільнити їх у матеріальному світі, вони ніби вода, що виривається зі зруйнованої греблі. Не маючи протилежної сили, яка їх контролює, вони роблять усе, що заманеться. А ми ніколи не знаємо, чого захочеться Богу. Одного дня він створює легенький бриз, а наступного – тайфун. Єдине, чого можна очікувати, це непослідовності. Але тоді чому ж він бився на їхньому боці?» – запитала Жін. «Війни вимагають послідовності. Немає нічого гіршого за непередбачуваних та неконтрольованих солдатів. Гадаю, він декого боїться», – сказав Чаххань. «Когось, хто може налякати його достатньо сильно, щоб змусити коритися наказам?» «Даджі!» «А кого ж іще?» «Господи, ти отямилася!» На галявину вийшов китай із оберемком дров. Він був наскрізь мокрий, кучеряве волосся прилипало до скронь. Жін бачила криваві подряпини по всьому його обличчю і руках, він бився об каміння, але в усьому іншому китай видавався неушкодженим. «З тобою все гаразд?» – запитала вона. Гем поганенька. Чутливість у руках, але думаю, що то я просто замерз, він кинув оберемок на ВОГК у землю» ти поранена. Жень настільки замерзла, що важко було відповісти однозначно. Здавалося, що все тіло просто задубіло. Вона розігнула руки, порухала пальцями, з цим проблем не виникло. А потім спробувала підвестися. Ліва нога підігнулася під її вагою. Бляха, вона пробіглася пальцями по лиці. Боляче було навіть торкатися. Де б вона не натискала, відчувалося пульсування. Китай присів біля неї. Можеш ворухнути пальцями на ногах. Вона спробувала, і пальці послухалися. Це було невеличке полегшення. Не перелом, лише розтягнення. А до розтягнень вона звикла. Для студентів Сінегарда вони були не рідкістю. Вона багато років тому навчилася їх лікувати. Їй потрібна лише якась тканина для тісної пов'язки. «У когось є ніж?» – запитала вона. «У мене». Цара понешпорила в кишенях і кинула жінь невеличкий мисливський ніж. Жін виняла його з піхов, відтягнула штанину і відрізала її полиці. Потім розірвала тканину вздовж на два шматки і міцно обеємотала ногу. «Принаймні не треба мудрувати з тим, щоб тримати її в холоді», – сказав китай. У Жінь не лишилося сил сміятися. Вона зігнула ногу, і її пронизав ще один спалах пульсуючого болю. Вона скривилася. Ми єдині вибралися. Та якби же у нас чимала компанія, він кивнув кудись ліворуч. Жінь простежила за поглядом китая і побачила групу тіл, може, семеро, чи восьмеро. Трохи далі берегом річки люди горнулись одне до одного. Сірі сутани, світле волосся. Без військової форми. Усі вони були з сірого товариства. Жінь упізнала Авгуса. Решту їй не вдалося виокремити з гурту, бо ж призахідницькі обличчя були для неї майже однаковими, усі бліді й широкі. Вона з полегшенням помітила, що сестри Петри серед них немає. Вигляд у них був жалюгідний. Вони дихали й кліпали, цих рухів було саме вдосталь, щоб Жень розуміла, вони живі. Шкіра в них була бліда як сніг, а губи посиніли. Жінь помахала їм і показала на купу гілок. «Ідіть сюди. Ми розводимо багаття». Вона могла бодай спробувати бути доброю. Якщо їй вдасться врятувати когось із сірого товариства від смерті на холоді, це могло дати їй певний політичний капітал із призахідниками, коли, якщо, вдасться повернутися до Арлона. Місіонери навіть не поворухнулися, щоб підвестися. Вона спробувала знову, повільною, ретельно обміркованою призахідницькою. Західницькою. «Ходіть, но, Авгусе! Ви ж замерзнете!» Авгус наче й не чув, що вона покликала його. Немов би жінь узагалі говорила не при Західницькою. В інших також були порожні погляди, неясні й налякані вирази на обличчях. Вона почовгала до них. Декілька місіонерів позаткували, наче боялися, що вона їх укусить. «Облиш», – сказав Китай. «Я намагався поговорити з ними чи не з годину, а моя призахідницька значно краща за твою». «Гадаю, вони в шоковому стані». «Вони помруть, якщо не зігріються», – жінь підвищила голос. «Агов!» «Уставайте звідти!» «Ще більше наляканих поглядів!» Троє місіонерів наставили на Жінь зброю. Лайно. Жень почовгала назад. У них були аркебузи. Просто облиш їх пробурмотів чахань. Я не в тому настрої, щоб спіймати кулю. Так не можна, сказала вона. Якщо вони загинуть, призахідники звинуватять у цьому нас. Чахань закотив очі. Їм не обов'язково про це знати. Вони дізнаються. Якщо бодай один із тих ідіотів знайде зворотний шлях. Не знайде. Але ми цього не знаємо. І я не вбиватиму їх, щоб упевнитися. Якби йшлося не про Авгуса, їй було б начхати. Але був він блакитно оким дияволом чи ні, вона не могла лишити його вмирати від холоду. Він був добрим до неї на замородку, коли не мусив цього робити. Вона почувалася зобов'язаною віддячити за послугу. Чахан зітхнув. Тоді лишимо їм багаття. А потім відійдемо достатньо далеко, щоб вони вважали безпечним підійти. Це була непогана думка. Китай за лічені хвилини розпалив невелике багаття. Жінь помахала при західникам. «Ми сядемо он там», – вигукнула вона. «А ви можете скористатися цим вогнищем?» І знову їй ніхто не відповів. Але щойно вона відійшла трохи далі берегом, то побачила, як призахідники повільно просуваються до вогню. Август простягнув руки до полум'я. Це було невеличке полегшення. Принаймні вони не помруть із чистої дорості. Щойно Китай спорудив друге вогнище, усі четверо, не соромлячись, зняли форми. Їх огорнуло крижане повітря, але у промоклому одязі було значно холодніше, аніж без нього. Вони голяка притулились одне до одного біля вогню, тримаючи руки якомога ближче до полум'я, але так, щоб не обпектися. І, здавалося, просиділи так декілька годин. Ніхто не хотів витрачати сили на розмову. Ми повернемося до мужвею, нарешті заговорила Жень, натягнувши висохлу форму. Було приємно промовити ці слова вголос. Це було щось раціональне кроку перед до рішучої дії, який угамував паніку, що вже зароджувалася в ній. Навколо вдосталь уламків. Ми можемо зробити плід і просто пливати і затечією невеликими притоками, доки не дістанемося головної річки, а потім, якщо будемо обачні і рухатимемося лише вночі, то... чахань не дав їй договорити. Це жахлива ідея. І чому ж? Бо повертатися нікуди. З республікою покінчено. Твої друзі мертві. Їхні тіла, мабуть, лежать на дні озера Боян. Ми цього не знаємо, сказала вона. Чаххань знизав плечима. Вони не загинули, наполягала вона. Тоді повертайся до Арлона. Він знову знизав плечіма. Повзи в руки вийзджі і ховайся скільки зможеш, доки імператриця не прийде по тебе. Я не це мала. Саме цього ти хочеш. Тобі аж кортить припасти до його ніг, чекати наступної команди, немов надресирований пес. Бляха, ніякий я не пес. Хіба. Чаххань підвищив голос. Ти хоча б раз опиралася, коли тебе роздягали до гола за командою. Чи ти насолоджувалася цим? Не вмієш віддавати накази, але залюбки їх виконуєш. Спірлійці знали, як то воно бути рабами, але я й подумати не міг, що тобі це подобається. Я ніколи не була рабинею, огризнулася жінь. О, була, ти просто цього не знаєш. Ти вклоняєшся кожному, хто віддає тобі накази. Алтань грав на твоїх сраних почуттях, грав на тобі, ніби на лютні, варто йому було сказати потрібні слова, змусити тебе думати, що він тебе любить, і ти побігла за ним до чолу у коріках, наче йдьотка. Стулипельку! Тихо промовила вона. Але потім зрозуміла, у чому річ. Ішлося не про Вейсшу. Ішлося взагалі не про республіку. Річ була в Алтані. Після стількох місяців, після всього, що вони пережили, річ досі була в Алтані. Вона могла дати віціч Чахханю. Він сам наривався. Наче ти його зовсім не боготворив, просичала вона. Це не я була немодержимою. А ти кидався робити все, про що б він не попросив. Але я не пішов із ним до чулу у коріках, сказав він. А ти пішла. То он у чому ти мене звинувачуєш? Жінь розуміла, до чого все йшло. Тепер вона збагнула, що саме Чаххань не насмілювався сказати їй у вічі всі ці місяці, він звинувачував її у смерті Алтаня. Не дивно, що він її ненавидів. Цара поклала долоню. Братові на передплічя. Чахханю, не треба. Чаххань відмахнувся від неї. Хтось випустив фейленя. Хтось поневолив Алтаня. І це був не я. Але все почалося з того, що хтось розповів йому, де чуло у коріках. крикнула Жін. Нащо? Нащо ти це зробив? Ти знав, що там? Бо Алтань думав що зможе підняти військо, Чахань говорив голосно і неоційно. Бо Алтань думав, що зможе переломити хід історії і повернути все, як було до Червоного імператора, відродити той час, коли спір був вільним, а Шамани – на піку своєї сили. У той час це видіння було таким прекрасним, що навіть я повірив. Але я зупинився. Я усвідомив, що Алтань збожеволів, що в ньому щось зламалося і що цей шлях привів би його до загибелі. Але ти це ти йшла з ним до самого кінця. Це ти дозволила їм схопити його в тій горі, і це ти дозволила йому померти на тому хвилерізі. Груди Жінь стиснуло відчуттям провини, гострої й жахливої. Їй нічого було сказати. Чахань мав рацію, вона знала, що він мав рацію, от тільки не хотіла цього визнавати. Він схилив голову набік. Невже ти думала, що він закохається в тебе? Якщо ти просто зробиш те, про що він просив. Заткнися. На обличчі чахання проступила злостивість. То це тому ти закохалася у вейшу. Вважаєш його заміною Алтаню. Жень ударила його кулаком у вуста. Вцілила кісточками в щелепу чахання з таким приємним тріском, що навіть не відчула, як його зуби пройшлися по її шкірі. Вона щось зламала, і це було неймовірно приємно. Чахань перекинувся, ніби збита мішень. Вона нахилилася вперед, тягнучись до його шиї, але китай обхопив її заду. Жінь намагалася вирватися. «Відпусти мене!» Китай стиснув ще дужче. «Заспокойся!» Чахань підтягнувся, щоб сісти, і виплюнув на землю зуб. І вона ще каже, що ніякий не пес. Жінь знову смикнулася, щоб ударити його але Китай відтягнув її назад. «Відпусти мене!» «Жінь, годі!» «Я його вебею!» «Ні, не вебеєша», – гаркнув китай. Він змусив Жень стати навколішки і боляче заламав її руки за спину. А потім показав на чаххання. «А ти, годі, патякати!» «Ви обоє припините просто зараз. Ми самі на ворожій території. Якщо розділимося, ми трупи. Жін виривалася. «Просто пусти мене до нього». «О, ну ж бо, нехай спробує», – сказав Чаххань. «Спірлійка, яка не може прикликати вогонь, прямо тремчу від страху». «Я досі можу зламати твою кістляву курячу шию», – сказала вона. «Замове каніть», – просичав китай. «Чому?» Вишкірився Чаххань. «Вона що, розплачеться?» «Ні». Китай кивнув на ліс, бо ми не самі. За дерев показалися вершники в каптурах, на величезних бойових конях, значно більших, ніж жінки коли-небудь доводилося бачити. Їхніх форм вона не впізнала. Вони були в хутрі та шкіряному вбранні, а не в зелених кольорах міліції, проте на друзів також не скидалися. Вершники націлили на них луки, натягнувши тятиви так сильно, що з такої відстані стріли не просто пронизали б їхні тіла, а пробили б їх наскрізь. Жін повільно підвелася і потягнулася до тризуба. Але Чаххань схопив її за зап'ясток. «Нас уже оточили», – просичав він. «Звідки ти знаєш?» «Просто повір». Вона висмикнула руку. «А це вже навряд». Але навіть зімкнувши пальці навколо зброї, вона розуміла, що вони в пастці. Ці луки були величезні» а з такої відстані ухилитися від стріл не вийшло би. Жін почула якийсь гвалт біля річки. Призахідники побачили вершників і спробували втекти. Вершники обернулися і відпустили тятиви в напрямку лісу. Стріли глухо вдарилися в сніг. Жін бачила, як Авгус упав на землю, як його обличчя викривалося від болю, коли він схопився за прикрашений пір'ям кінець, який стирчав із його лівого плеча. Але вершники стріляли не для того, щоб убити. Більшість стріл влучили в землю біля них місіонерів. Лише декілька призахідників отримали поранення. Решта попадали просто від страху. Вони збилися в купу з піднятими руками і незапаленими аркебузами. Двоє вершників спішилися і забрали зброю з рук місіонерів. Ці навіть не опиралися. Жін спостерігала за всім і квапливо розмірковувала. Намагаючись знайти вихід. І якщо вони з Китаєм просто кинуться в річку, то дітечі їх віднесе вниз, можливо, навіть швидше, ніж бігтимуть коні. А якщо вона затримає дихання і пірне достатньо глибоко, то зможе сховатися від стріл. Але як дістатися до води, поки вершники не спустять тятиву? Її погляд ковзав по галявині. Підніміть руки. Ніхто не говорив цього наказу в голос але вона його почула, глибокий різкий наказ, який голосно резонував у її свідомості. Повз неї просвистів попереджувальний постріл, залічені сантиметри від скроні. Жін пригнулася, хапаючи жменю багнюки, щоб кинути у вершників. Якщо вдасться їх відволікти, лише на декілька секунд. Вершники націлили на неї луки. «Зупиніться!» Чаххань вибіг перед вершниками, розмахуючи руками над головою. Над галявиною пролунав звук, схожий на удар гонга, такий гучний, що вжинь завібрувало у скронях. Внутрішнім зором вона побачила низку образів із чужої уяви, які пробилися в її свідомість. Вона побачила себе на колінах з піднятими руками. Побачила себе, пронизаною стрілами, у крові від десятка різних ран. Побачила вільний і приголомшливий пейзаж, просторий степ, пустельні дюни, панічний страх перед грозою, коли вершники розвертали коней, щоб щось знайти, щось знищити. А потім вона побачила чахання, який зустрічав вершників зі стиснутими кулаками, відчула чистий намір, який випромінювала його постать, «Ми прийшли з миром, ми прийшли з миром. Я один з вас, ми прийшли з миром». Вона збагнула, що то була не просто якась психодуховна битва волі. То була розмова. Якимось чином вершники могли спілкуватися, не ворушачи губами. Вони без слів передавали образи і фрагменти намірів одразу в розум одержувача. Жінь глянула на Китая, щоб упевнитися, що незбожа воліла. Він витріщився на вершників, очі широко розплющені, руки тремтять. Досить опиратися, прогуркотів перший голос. Від завезаних призахідників долинуло настямне бель котіння. Авгус кинувся вперед і закричав, стискаючи голову руками. Він також його чув. Хай би що чахань не сказав у відповідь, цього вистачило, щоб переконати вершників, що вони не загроза. Їхній лідер підняв руку і гаркнув команду незрозумілою Женьмовою. Вершники опустили луки. Лідер зістрибнув із коня одним плавним рухом і закрокував до Чахханя. «Привіт, Бектере», – сказав Чаххань. «Привіт, Кузоне», – відповів Бектер. Він говорив нікарською. Його слова були різкими і перекрученими. Він висмикував звуки з повітря, намов би відривав м'ясо від кісток, намов би не звик користуватися мовою. Кузане. Відлунням повторив Китай. Ми цим не пишемося, пробурмотіла цара. Бектор на мить її усміхнувся. Чим би вони не обмінювалися ментально, Усе відбувалося занадто швидко, щоб жінь змогла зрозуміти, але основну суть вона таки впіймала, щось розпусне, щось жорстоке, огидне і просякнуте презирством. «Іди до біса», – сказала цара. Бектер гукнув щось своїм вершникам. Двоє з них зістрибнули на землю, заламали чахханю і царі руки за спину і змусили стати навколішки. Жінь схопила три зуба, але не встигла вона й ворухнутися, як землю навколо неї поцяткували стріли. «Третього попередження не буде», – сказав Бекта. Жень кинула три зуб і підняла руки за голову. Китай зробив те ж саме. Вершники зв'язали Жень руки, підняли її і потягнули до Бектора, попри те, що вона страшенно пручалася. Усі четверо опинилися перед ним навколішки. «Де він?» – запитав Бекта. Висловлюйтеся конкретніше, сказав Китай. Бог вітру. Здається, його смертне ім'я Фейлен. Ми полюємо на нього. Куди він подався? Униз річкою, мабуть, сказав Китай. Якщо вмієш літати, то вже точно зможеш утекти. Бектер проігнорував Китая. Його погляд ковзав по тілу Жень, затримуючись на певних місцями, від чого вона здригнулася. Нечіткі видіння ввірвалися в її свідомість, надто розмиті, щоб бачити щось більше за розпростерті кінцівки і плоть на плоті. Це спірлійка. запитав він. Ти її не скривдиш, сказав чаххань. Ти заприсягся. Заприсягся не кривдити тебе. Але не їх. Вони під моєю опікою. Це моя територія. Бектер засміявся. тебе давно не було. Маленький кузане. Наймади ослабли. Домовленості втрачають силу. Сосцансіжа вирішила спуститися і прибрати за тобою. Під опікою. Повторила Жінь. Домовленості. Та хто ви такі? Ми наглядачі, пробурмотіла цара. За ким? За такими, як ти, маленька спірлейко. Бектер відкинув каптура. Жінь відсахнулася від огиди. Його обличчя було поцятковане опіками, запаленими і глибокими, і скидалося на гористу місцевість болю, від щоки до щоки. Він усміхнувся їй, шрами біля рота вигнулися, і то було страшне видовище. Вона сплюнула йому під ноги. «Не вдала зустріч зі спірлійцем, правда?» Бектер знову всміхнувся. У її розум увірвалися нові видіння. Вона побачила людей у вогні. Побачила закривавлену землю. Бектор нахилився так близько до неї, що вона відчувала його подих на шиї, гарячий і смердючий. Я її пережив. А він – ні. Не встигла Жінь промовити й слова, як повітря розітнула мисливська сурма. А далі почувся стукіт-копит. Жін повернула голову, щоб озирнутися через плече. До галявини наближалася ще одна група вершників, значно більша за загін Бектера. Оточивши їх, вони стали колом. А потім розійшлися. Поміж вершниками пройшла тендітна невисока жінка, яка діставала жінь хіба до ліктя. Вона йшла так, як це робили Чаххань і Цара. Жінка була тендітна, чимось схожа на пташку, не мов би якесь ефемерне створіння, для якого просто намислимо бути прикутим до землі. Їй до талії спадало хмарно-біле волосся, заплетене у дві товсті коси, прикрашені чимось схожим на мушлі й кістки. Її очі були протилежністю очам чаххання, темніші за дно джерела й чорні, геть чорні. «Вклоніться!» – Пробурмотіла цара. «Це сость сіжа Жінь нахилила голову. «Їхня лідерка!» «Наша тітка!» сан-сіжа це мокнула!» Проходячи біля чахханя цари, які стояли навколішки, опустивши очі, не би від сорому. На Китає вона взагалі не звернула уваги. Вона зупинилася перед жинь. Кістлявими пальцями пройшлася по її обличчю, стиснула під борідя і вилиці. Як цікаво, сказала вона. Вона вільно розмовляла нікарською, але її мова звучала химерно-синкопно, слова скидалися на поезію. Схожа на Ханелай. Це ім'я нічого не говорило Жинь, але вершники напружилися. «Де тебе знайшли?» – запитала Сосцан-Сіжа. Коли жін не відповіла, вона злегка ляснула її по щоці. «Я з тобою розмовляю, дівчино!» «Говори!» «Я не знаю», – сказала Жін. У неї тремтіли коліна. Вона відчайдушно воліла, щоб їй дозволили піднятися. Сосцан-Сіжа впилася нігтями Жинь у щоку. Де вони тебе ховали? Хто тебе знайшов? Хто тебе захищав? Я не знаю, повторила Жін. Ніде. Ніхто. Ти брешеш? Ні, сказав Чаххан. Вона дізналася лише рік тому. Соццан сіжа зміряла Жинь довгим підозрілим поглядом, але відпустила її. Неможливо. Мухенці мали вибити вас усіх, але ви, спірлійці. Все одно заявляєтеся, намов щури. Чаханя завжди тягло до спірлійців, як метелика до свічки, сказав Бектер. Ви ж пам'ятаєте. Стулипельку не стримався Чахань. Бектер нестямно всміхнувся. Пам'ятаєш, що ти писав у своїх листах. Спірлійці страждають. Мугенці недобрі. Але він вижив, і він могутній. Він говорив про Алтаня. Жінь придушила бажання виблювати. Наразі він при здоровому глузді, але страждає, голос Бектера став високим і глузливим. Але я можу виправити його. Дайте йому час. Не змушуйте мене його вбивати. Будь ласка. Чахань ударив Бектера ліктем у живіт. Намить Бектер стиснув зв'язані зап'ястя чахання і так заламав їх йому за спину, що Жінь подумала, точно переламає. Схожий на грім звук зрикошетив крізь розумжень. Вона бачила, як скривилися вершники, вони також його чули. «Годі», – сказала Сосцан-Сіжа. Бектор відпустив чаханя і той смикнув головою, не би його підстрелили. Сосцан-Сіжа схилилася перед ним і відкинула йому волосся з очей, м'яко погладивши, не би мати, яка причесує неслухняного малюка. «Ти провалив завдання», – лагідно промовила вона. Ти мав спостерігати і прибрати, коли це було необхідно. А не приєднуватися до їхніх війн. Ми намагалися лишатися нейтральними, сказав чахань. Ми не втручалися, ми ніколи не. Не бреши мені. Я знаю, що ви зробили, Сосцянці же підвелася. Більше ніяких цике. Ми покладемо край маленькому експерименту твоєї матері. Експерименту. Повторила Жень якому ще експерименту? Состсан сіжа повернулася до неї, піднявши брови. Точнісінько того, що я сказала. Матір близнюків Калаган думала, що несправедливо закривати нікарцям доступ до богів. Цики були останнім шансом Калаган. І вона його змарнувала. Я вирішила, що в імперії більше не буде шаманів. О, ви вирішили. Жень силкувалася стояти прямо. Вона досі до кінця не розуміла, що відбувалося, але це було і не потрібно. Динаміка цієї зустрічі стала очевидною. Вершники вважали її твариною, яку треба забити. Вони вважали, що можуть вирішувати, кому давати доступ до пантеону. Від їхньої зарозумілості жінь хотілося сплюнути. Состсан сіжа тішилася. Ми тебе засмутили. Нам не потрібен ваш дозвіл, щоб існувати, Випалила вона Ні, потрібен Состсан сіжа зневажливо їй усміхнулася Ти, дитя, борсаєшся в порожнечі, якої не розумієш, прагнучи отримати іграшки, які тобі не належать Жінь хотілося збити презирство з її обличчя Вам боги також не належать Але ми це знаємо У цьому і є маленька відмінність Ви, нікарці, єдиний народ Достатньо дурний, щоб прикликати богів у цей світ. Ми, кетрейди, ніколи й не мріяли про дурість, яку коять ваші шамани. Тоді ви боягузи, сказала жін. якщо ви не прикликаєте їх, це ще не означає, що і нам не можна. Сосцанці же відкинула голову і засміялася різким гелготливим воронячим сміхом. Це ж треба. Ти говориш, як вони. Хто? Невже тобі не розповідали?» Сосцан-Сіжа знову обхопила обличчя Жінь руками. Жінь відхилилася, але пальці Сосцан-Сіжі міцно стиснулися навколо її щік. Вона прихилилася до обличчя Жінь так близько, що тепер Жінь бачила лише темні обсидіанові очі. «Ні. Тоді я покажу тобі». Видіння вірвалися в розум Жінь, як ножі, вставлені в скроні. Вона стояла в безлюдному степу, у тінях дюн, що простягалися, скільки ставало зору. Пісок огортав її литки. Вітер виводив низьку сумну ноту. Жінь глянула на себе і побачила білі коси з мушлями та кістками. Вона усвідомила, що була у спогаді значно молодшої сіжі. Ліворуч від себе вона побачила молоду жінку, мабуть, матір близнюків Калаган, у неї були такі ж високі вилиці, як у цари, і така ж копиця білосніжного волосся, як у чаханя. Перед ними стояла тріада. Жінь зачаровано витріщилася на них. Вони були такі юні. Їм не могло бути більше, ніж тепер їй. За віком вони були щонайбільше слухачами четвертого курсу в Сінегарді. Судаці вже дівчиною була неможливо, страшенно прекрасною. Вона випромінювала сексуальність, навіть коли просто стояла. Жін розуміла це з того, як вона погойдувала стегнами, з того, як ворушила пелену волосся на плечах. Ліворуч віддаці стояв імператор дракона. Його обличчя було приголомшливо знайомим. Гострі кути, довгий прямий ніс, густі й похмурі брови. Дивовижно вродливий, блідий і бездоганно складений, так, що навіть не скидався на людину. Він точно був родом із дому їм. Він був молодшим, лагіднішим вейзжею. Він був неджею без шрамів, цінджею без зарозумілості. Його обличчя не можна було назвати добрим, воно було надто суворе та аристократичне. Але й відкрите, щире й відверте. Обличчя, яке миттєво викликало в жінь довіру, бо вона не розуміла, як цей чоловік міг бути здатним на якесь зло. Тепер вона розуміла, що мали на увазі в давніх оповідях – коли казали, що солдати юрбами дезертирували і ставали навколішки біля його ніг. Вона пішла б за ним куди завгодно. А ще там був дзян. І якщо вона колись і вагалася, чи був її колишній майстер хранителем воріт, то тепер сумнівів не лишилося. Його волосся, підрізане близько до вух, було таким же неприродно білим, обличчя такого ж незрозумілого віку, як і тоді, коли вона зустрілася з ним вперше але коли він заговорив і його обличчя ворухнулося, він перетворився на абсолютного незнайомця. «Не варто перечити нашому слову», – сказав він. «У вас закінчується час. Я чітко дав зрозуміти, доки у вас іще є шанс». Той дзан, якого знала Жинь, був безтурботним і радісним, він крокував світом із такою собі відчуженою допитливістю. Говорив лагідно і насвистуючи, не би був допитливим свідком власних розмов. Але цей молодший дзан мав на обличчі різкість, яка приголомшила Жін. Кожне слово, яке він говорив, сочилося звичною жорстокістю. Це лють, усвідомила вона. Дзян, якого вона знала, був абсолютно миролюбним, несприйнятливим до наруги. Цього дзяна поглинала якась отруйна лють, він не мов би випромінював її. Голос калаган тремтів від гніву. Наш народ століттями володів територіями на північ від пустелі Бахра. Ваш воєначальник коня забувається. Це не дипломатія, це чиста зарозумілість. Можливо, сказав Дзан. Та все ж не варто було розчленувати його сина і відсилати батькові його пальці. Він посмів погрожувати нам, сказала Калаган. І отримав по заслугах. Дзан знизав плечима. Може і так. Мені той малий ніколи не подобався. Але ви знаєте, у чому наша дилема, Люба Калаган? Нам потрібен воєначальник коня. Нам потрібні його війська і бойові коні, а ми не зможемо взяти їх, якщо бігатимемо пустелею Бахра, відбиваючись від ваших стріл. Тоді йому варто відступитися, сказала Сосьцан-Сіжа. Зан уважно розглядав свої нігті. Або, можливо, ми змусимо відступитися вас. «Невже вам так важко просто осісти деінде?» інде? іди, кочівники, хіба ні?» Калаган підняла спис. «Та як ви смієте?» Зан помахав пальцем. «Я не радив би». «Гадаєш, це мудре рішення, зию». З поміж вершників вийшла дівчина. Вона мала очевидну схожість із чаханом, але вища, сильніша. У її обличчі було більше кольору. «Назад, Цевері», – сказала Сосцян Сіжа. Але Цевері підійшла до Джана, і між ними лишилося всього кільканадцять сантиметрів. «На що ти це робиш?» – лагідно запитала вона. «Насправді лише політика», – сказав Джан. «Нічого особистого. Ми навчили вас усього, що знали. Три роки тому ми пожаліли вас і прийняли. Дали вам притулок, сховали вас, зцілили». Відкрили вам таємниці, якими нікарці ніколи не володіли. Хіба ми для вас не родина?» Вона говорила до Дзяна інтимно, як сестра. Але якщо Дзяну й було до того діло, він добре сховав це за маскою веселої байдужості. «Звичайного дякую вистачить», – запитав він. «Чи ти хочеш ще й обійнятися?» «Будь обачним, до кого повертаєшся спиною», – застерегла Цеварі. Вам не потрібен воєначальник коня, насправді ні. Вам досі потрібні ми. Вам потрібна наша мудрість. Ви ще стільки всього не знаєте. Сумніваюся, вишкірився дзан. Я вдосталь награвся у філософа з людьми, такими невпевненими в собі, щоб уникати пантеону. Мені потрібна жорстка сила. Військова міць. Воєначальник коня може це нам дати. А що можете дати ви? Безкінечні розмови про космос. Ви і гадки не маєте, наскільки ви ще не освічені. Цевері з жалем глянула на нього. Я бачу, ви заякорилися. Боляче було. Жін і гадки не мала, що це означало, але бачила, як даці здригнулася. Не дивитися, сказала Цеварі. Ваш зв'язок очевидний. Я бачу. Як ви його випромінюєте? Ви думаєте, що це зробить вас сильнішими, але це вас знищить. Ти не розумієш, про що говориш, сказав Джан. Хіба. Цеверіна хилила голову. Тоді ось тобі пророцтво. Ваш зв'язок розірветься. Ви знищите одне одного. Один помре, один правитиме, а один засне вічно. Це неможливо, пехикнула Дачі. Жоден із нас не може померти, поки інші живі. Це ви так думаєте, сказала Цевері. Годі, сказав Жига. Жін здригнулася від того, як сильно його голос скидався на голос Неджі. Ми прийшли сюди не для цього. Ви прийшли почати війну, у якій вам не обов'язково воювати. І ви ігноруєте моє попередження про небезпеку, Цевері потягнулася до руки Дзана. Джию. Прошу. Не вчиняй так зі мною. Зан не дивився їй у вічі. Даці позіхнула, зробивши безцільну спробу затулити рота божественно блідою долонею. Ми можемо зробити все легше. Ніхто не мусить страждати. Або ми можемо просто почати бій. Калаган наставила на неї спис. Навіть не думай, дівчинко. Повітря наповнила тріскотлива енергія. Навіть із відстані спогаду жінь відчувала, як змінилася матерія пустелі. Межі матеріального світу тоншали, загрожуючи прорватися і дати вихід світу духів. Щось відбувалося з Дзяном. Його тінь на яскравому піску нестямно корчилася. І відбивала не лише постать Дзяна, а й ще щось жахливе, мір'яди істот, різноманітних розмірів і форм, які змінювалися все швидше і швидше, з усе сильнішим безумством. Не мов би відчайдушно прагнули вирватися. Істоти були й у самому Дзянові. Жінь бачила їх, вони наче тіні пробігали під його шкірою, страшні плями чорного, яким кортіло вибратися назовні. Це вигукнула щось своєю мовою, благання чи заклинання. Жінь не знала, але воно прозвучало як вічай. Даці засміялася. Ні. скрикнула Жін, але Дзан її не чув, не міг почути бо все це вже давно минуло. Вона могла лише безпорадно спостерігати, як Дзян. Просовує руку в грудну клітку цевері і вириває серце, а воно ще б'ється. Калаган закричала. Цього вистачить, сказала теперішня Сосьцян-Сіжа. Жін побачила Дадзі, яка метала голки в кетрейдів, Дзяна та його істот, вони пришпилили до землі Сосьцян-Сіжу та Жигу, який байдуже стояв спостерігаючи з різаниною з мудрим та стурбованим обличчям, блаженно піднявши руки, не би благословляючи бійню своєю присутністю. Ми дали нікарцям ключі від небес, а вони вкрали в нас землю і убили мою дочку, голос ось цанціжі був пласким, беземоційним, не би вона просто розповідала цікаву історію. Не би її біль давався в знаки вже стільки разів, що тепер вона його і не відчувала. Жінь упала вперед на і хапала ротом повітря. Вона не могла викинути з голови образ Цяна. Зан, її майстер із закривавленими руками, хихотів. Здивована. Запитала Сосьцан-Сіжа. Але я знала його, прошепотіла вона. Я знаю, який він, і він не такий. Звідки тобі знати, який хранитель воріт? Процідила Сосьцан-Сіжа. Ти колись питала його про минуле. Ти бодай здогадувалася. Найгіршим виявилося те, що в усьому цьому був сенс. Женю сяла правда, огидна й гірка, і тепер таємниця Дзана стала їй зрозуміла. Вона знала, чому він утік, чому сховався в чолу у коріках. Мабуть, він почав згадувати. Чоловік, якого вона зустріла в сінегарді, був лише тінню людини, жалюгідною, люб'язною тінню придушеної особистості. Він не прикидався. Вона була впевнена в цьому. Ніхто не здатен так прикидатися. Він просто не знав. Печатка відібрала в нього спогади, так само, як колись відбере пам'ять і в неї самої, ховаючи її за стінами свідомості. Чи покращило йому тепер, коли він лишався в кам'яній в'язниці, придушений на півдорозі між забуттям і божевіллям? Тепер ти бачиш. Ти розумієш, що я краще покладу край на тобі, Сосцан сіжа кивнула Бектору. Її невисловлена команда цвіночком пролунала в голові Жинь. Убий їх. Зачекайте. Жинь із зусиллями підвелася. Прошу, ви не мусите. Благання мене не тішить, дівчинко. Я не благаю, я домовляюся, швидко сказала Жін. У нас один ворог. Я хочу смерті, Даці. Ви хочете помститися. Так. Я теж. Убийте нас і втратите союзника. Состсанцій жаглузливо всміхнулася. Ми й самі можемо вбити Зміївну. Ні, не можете. Як би могли, вона б уже була мертва. Ви її боїтеся. Жінка лено міркувала, поки говорила, прокручуючи в думках аргументи, вигадуючи їх на ходу. За 20 років ви навіть не ризикнули вийти на південь, не спробували відбити свої землі. Чому? Бо знаєте, що на вас знищить. Ви вже програвали їй. Ви не посмієте зіткнутися з нею знову. Состсанціжа примружилася, але нічого не сказала. Жін відчула відчайдушну неточку надії. І якщо її слова розізлили кетрейдів, то це означало, що вона торкнулася правди. Це означало, що вона ще мала шанс їх переконати. Але ви бачили, що я можу, продовжила вона. Ви знаєте, що я можу битися з нею, бо знаєте, на що здатні спірлійці. Я вже стикалася з імператрицею. Звільніть мене, і я битимуся замість вас у цій битві. Состсан-Сіжа запитала про щось у Чахханя своєю мовою. Вони якусь мить говорили. Слова Чахханя звучали з сумнівом і запереченням, слова Состсан-Сіжі – різко і гнівно. Його і її очі метнулися на мить до Китая, який ніяково засовався, спанте Вона це зробить, нарешті сказав чахханні Карскою. Вона не матиме вибору. Що я зроблю? запитала Жін. Вони проігнорували її і продовжили сперечатися. Це не варте ризику, перебив Бекта. Мамо, ви це знаєте. Спірліці божеволіють швидше за інших. Чахань похитав головою. Не ця. Вона стабільна. Не буває стабільних спірліців, сказав Бектар. Вона це здолала, наполягав чахань. Вона не вживає опіуму. Місяцями не торкалася до нього. Доросла спірлійка, яка не курить. Состсанці же закинула голову. Це вперше. Це нічого не змінює, сказав Бектар. «Фенікс забере її. Завжди забирає. Краще вбити її зараз. Чаххен перебив його, звертаючись безпосередньо до тітки. Я бачив її в найгіршому стані. Якби Фенікс міг, то вже б її забрав. Він бреше, глузливо промовив Бекта. Погляньте на нього, він жалюгідний, він захищає їх навіть зараз. Годі, сказала сосцан я побачу правду на власні очі. І знову вона обхопила обличчя жін. Поглянь на мене. Цього разу її очі стали інакшими. Стали темними й порожніми проваллями, вікнами в безодню, якої жить не хотіла бачити. Жін мимоволі заскиглила, але сосцянці жадуще стиснула пальці під її щелепами. Дивись. Жін відчула, як падає в темряву. Соссанці же не просто вховала видіння в її свідомість, вона спонукала Жень витягнути своє. Спогади майоріли перед нею, уривчасті й розрізнені фрагменти видінь які вона так наполегливо намагалася поховати. Вона створює полум'яне море, вона падає в чорні води, вона навколішки біля ніхалтаня, кров заливає її рота. Над нею нависла печатка. І вона виросла. Тепер печатка була втричі більшою. Ніж Жінь бачила її востаннє, та ще й розширилася, скидаючись на гіпнотичну низку кольорів, вона мінилася і пульсувала, ніби серцебиття. Висловлена знаком, якого Жінь досі не впізнавала. Жін відчувала присутність в всередині печатки, щось хворобливе, залежне, спокусливе. Шепіт чувся звідусіль, немовби даці бурмотіла їй на вухо, обіцяючи прекрасні речі. Я заберу тебе від цього. Я дам тобі все. «Чого ти будь-коли бажала?» «Я поверну його тобі». «Просто здайся». «Що це?» Пробормотіла Сосцан-Сіжа. Жінь не змогла відповісти. Сосцан-Сіжа відпустила її обличчя. Жін упала навколішки, впершись руками в землю. Сонце кружляло над нею. Вона не одразу збагнула, що Сосцан-Сіжа сміється. «Вона боїться тебе?» Прошепотіла сіжа. Судаці боїться тебе. Я не розумію, сказала Жин. Це все змінює. сіжа гаркнула наказ. Вершники, які стояли до Жінь найближче, підняли її і поставили на ноги. Що ви робите? Жінь намагалася вирватися. Ви не можете мене вбити, я вам ще потрібна. О, дитино! Ми не збираємося тебе вбивати. Сосцан сіжа потягнулася і провела зігнутими пальцями жинь по щоці. «Ми тебе виправимо». Розділ 22 Кетри іди міцно прив'язали жінь до дерева, хоча цього разу поводилися з нею значно обережніше. Зв'язані за п'я поклали її на коліна, а неболісно заламали за спину, а ноги лишили вільними, щойно зауважили сильно травмовану литку. З розтягненням жінь однаково не могла далеко утекти. Від утоми їй поколювало кінцівки, у голові поморочилося, а перед очима все пливло. Вона прихилилася до дерева і заплющила очі. Не могла пригадати, коли востаннє щось їла. «Що вони роблять?» – запитав китай. Жінь через силу зосередила погляд на галявині. Кетриїди розставляли дерев'яні стовпи, будуючи грачасту споруду, схожу на купол, достатньо велику, щоб умістити двох людей. Завершивши, вони зусібіч обгорнули каркас товстими ковдрами. Кетриїди також докинули дров до їхнього слабенького вогнища. Тепер воно розгорілося до справжньої ватри, а язики полум'я сягали вище зросту соцсан-сіжі. Двоє вершників принесли з берега купу каменів завбільшки щонайменше з голову жінь і один за одним поклали у вогонь. Вони готують. Парилку, пояснив Чаххань. Для цього і потрібне те каміння. Ти зайдеш у юрту разом із соццянціжею. Усередину один за одним кластимуть розпечені камені і ще гарячими поливатимуть водою. Від цього юрта наповниться парою, а температура зросте до тієї межі, на якій ти ще зможеш вижити. Вони паритимуть мене, наче рибу, сказала жінь. Це небезпечно. Але це єдиний спосіб витягти з тіла щось таке, як печатка. Даці лишила в тобі таку собі отруту. З часом вона загнується у твоїй підсвідомості і зруйнує розум. Жін стривожено кліпнула. «Ти мусив попередити мене. Я не знав, чи варто лякати тебе, якщо однаково не міг нічим зарадити. Ти не збирався говорити мені, що я з божеволію. Зрештою ти й сама помітила б. Я тебе ненавиджу, сказала вона. Заспокойся. Підвитягни з твого розуму отруту». Чаххань замовк. «Ну, так ти матимеш найкращий шанс, ніж з будь-чим іншим. Але цей спосіб спрацьовує не завжди». «Оптимістично», – сказав Китай. Чаххань знизав плечима. «Якщо не вийде, Сосцан сіжа покладе край твоїм стражданням. Як мило з її боку, пробурмотіла тіла жінь. Вона зробить усе швидко», – запевнила її цара. «Швидкий розріз артерій, такий чистий, що ти заледве і відчуєш. Вона вже робила це раніше. І ти зможеш? Запитала Сосьцан Сіжа. Жінь різко прокинулася. Вона не пам'ятала, як відключилася. Вона ще була зморена, і судячи з відчуттів, її тіло немов би наповнили камінням. Жінь прокліпалася і розвернулася. Вона лежала на землі, скрутившись. На щастя, хтось розв'язав її руки. Вона сіла і потягнулася, щоб розім'яти спину. «І ти зможеш!» Повторила сіжа. Жінь зігнула литку. Ногу пронизав біль. «Сумніваюся!» состян сіжа підвищила голос. «Бектере, підніми її!» Бектер з огидою глянув на Жін. «Я також тебе ненавиджу!» Сказала вона йому. Жін була впевнена, що він огризнеться. Але, мабуть, наказ ось був для нього законом, бо Бектер просто присів, підняв її на руки і поніс до юрти. Проте навіть не намагався бути обережним. Жінь незручно зігнулася в нього на руках, а потім ще й ударилася травмованою литкою об вхід до юрти, коли він клав її всередину. Їй зовсім не кортіло потішити Бектора, тож вона придушила болісний зойк. Не промовивши ані слова, він просто запнув за нею відкидне полотно. У юрті було темно, хоч око Кетри іди накрили грачасті стінки стількома шарами ковдр, що всередину не пробивався жоден промінчик світла. Повітря в юрті було холодне, тихе і спокійне, не в череві печери. Якби жінь не знала, де вона, то подумала б, що стіни кам'яні. Вона повільно видихнула, прислухаючись до того, як подих наповнив порожній простір. Коли всередину війшла состанціжа, Юрту затопило світлом. В одній руці вона тримала відро з водою, а в другій – черпак. «Лягай», – сказала вона. «Якомога ближче до стінки?» «Навіщо?» «Щоб ти не впала на каміння, коли знепритомнієш». Жень згорнулася в куточку, притиснувшись боком до цупкої тканини, а щокою до холодної землі. Відкидне полотно опустилося. Жін почула, як Сосцан-Сіжа пробирається по юрті, щоб сісти поруч із нею. «Ти готова?» – запитала Сосцан-Сіжа. «А в мене є вибір?» «Ні. Але підготуй свій розум. Якщо бояти меща, все пройде гірше». І Сосцан-Сіжа гукнула вершникам назовні, перший камінь. Під відкибне полотно просунувся совок, на якому лежав один яскраво-червоний роезе камінь. Не заходячи всередину, вершник поклав камінь на багнисте ложе в центрі юрти, прибрав совок і запнув ковдру. У темряві женчула, як сосцян сіжа занурила черпак у воду. Нехай боги почують наші молитви, вода бризнула на камінь. Юрту наповнило гучне шипіння. Нехай виконають наше бажання спілкуватися з ними. Хвиля пари вдарила жінь у носа. Вона намагалася не чехнути. Нехай очистять наші очі, щоб ми бачили, сказала Сосцан-Сіжа. Другий камінь. Вершник поклав на багнисте ложе ще один камінь. Знову почувся плюскіт, який змінився шипінням. Пара стала густішою і нагрілася ще дужче. Нехай дадуть нам вуха, щоб чути їхні голоси. Жінь починало поморочитися в голові. Паніка стиснула її груди. Вона заледве могла дихати. Навіть попри те, що її легені наповнювалися повітрям, вона почувалася так, не мов битоне. Жінь уже не могла лежати спокійно. Схопилася за край на мету, відчайдушно прагнучи ковтнути холодного повітря, чого-небудь. Тепер пара огортала її обличчя, кожнісінька частина тіла горіла. Жінь ніби варилася заживо. Вершники продовжували додавати ще камені, третій, четвертий, п'ятий. Пара стала нестерпною. Жін спробувала затулити носа рукавом, але тканина також була надто вологою і намагатися дихати крізь неї виявилося найгіршою з тортур. Звільни свій розум, наказала сосьцан сіжа. У Жін шалено калатало серце так важко, що вона відчувала його в скронях. Я тут помру. Припини опиратися, стривожено сказала сось сіжа. Розслабся. Розслабитися. Жінь кортіло лише якнайшвидше виповзти з юрти. Їй було начхати на те, чи опече вона ноги об каміння, чи муситиме пробиратися крізь багнюку, вона просто хотіла вибратися на свіже повітря, де зможе вільно дихати. Лише роки практики медитації під керівництвом Дзана не дали їй підвестися і утекти. Дихай. Просто дихай. Жін відчувала, як сповільнюється її серцебиття, поступово, до майже повної зупинки. Перед очима все крутилося і іскрило. Вона бачила в темряві маленькі вогники, полум'я свічок, що мерехтіло десь на межі видимості, зірки, що блимали і зникали, варто було глянути на них. Сосцан сіжа видихнула їй на вухо. Скоро ти побачиш багато речей. Печатка спокушатиме тебе. Пам'ятай, усе, що ти побачиш, нереальне. Це буде перевірка, яку ти маєш пройти. Пройдеш і залишишся цілою, повністю повернувши собі вроджені вміння. Не зможеш, і я переріжу тобі горло. Я готова, видихнула Жін. Я знаю, що таке біль. Це не біль, сказала Соццансіжа. Зміївна ні за що не змушуватиме тебе страждати. Вона виконуватиме твої бажання. Обіцятиме тобі мир, хай навіть ти знатимеш, що мусиш воювати. Це гірше. Состсан сіжа притиснула пальця до чола Жень. Земля під нею похитнулася. Жень побачила потік яскравих кольорів, сміливих і квітчастих, які набували визначених форм, лише коли вона примружувалася. Червоний і золотий ставали вимпелами та фейерверками, сині та фіолетові, фруктами, ягодами і келихами з вином. Спантелечена Жень розвернулася. Вона стояла у великій бенкетній залі. Кімната була вдвічі більшою за тронну залу в осінньому палаці, обставлена довгими столами, за якими сиділи ошатно вбрані гості. Жим бачила тарелі з драконовими фруктами, вирізаними у формі квітів, суп, який парував у черепашачих панцирах та засмажених цілими поросят, розставлених на столі. Поруч стояли помічники, які мали відрізати шматки м'яса для гостей. Соргове вино текло золоченими канавками, Вирізбленими у стімках столу, щоб гості могли наповнювати келихи, коли забажають Знайомі обличчя з'являлися і зникали з поля зору, обличчя, яких вона не бачила так довго, що вони були немовби без іншого життя Вона бачила вчителя Фейжика, який сидів за два столи від неї і уважно вибирав кісточки зі шматка риби Бачила Ірдзаха і Циму, які сміялися за Високим столом поруч і зрештою майстрів академії Кесагі помахав їй зі свого місця. Він зовсім не змінився, відколи вона бачила його востаннє, досі десятирічний, смаглявий, самі лише шкіра та кістки. Жінь схвильовано подивилася на нього. Вона вже й забула, яка в нього дивовижна усмішка, зухвала і недоречна. Жінь бачила китая у формі генерала. Його кучеряве волосся відросло і тепер було зав'язане в гульку на потилиці. Він був захоплений розмовою з майстром Ірдяхом. Коли він помітив, що вона дивиться на нього, то підморгнув їй. «Привіт», – промовив знайомий голос. Вона обернулася і відчула, як серце забилося десь аж у горлі. Звісно, то був Алтань. То завжди був Алтань, він ховався за кожним рогом її підсвідомості, переслідував кожне її рішення. Але це був Алтань, живий і цілісний зовсім не схожий на того Алтаня, яким вона знала його в Кахурдалені, коли на нього звалився непосильний тягар війни. Прагнучи перемогти в ній, він довів себе до погибелі. Це була найкраща версія Алтаня з-поміж усіх можливих, таким вона намагалася його пам'ятати, таким він бував украй рідко. На його обличчі досі виднілися шрами, волосся було так само нечесане і надміру відросле, завезане ззаду неакуратним вузлом. Він досі тримав тризуб із буденною витонченістю людини, яка провела більше часу на полі битви, ніж у спокої. Це був Алтань, який бився, бо обожнював бій і був у ньому справжнім майстром, а не тому, що це єдине, чого його навчили. Його очі були карі. Зіниці не звужені. Від нього не пахло димом. Усміхнувшись, він здався жінь майже щасливим. Ти тут, тільки й спромоглася прошепотіти вона. Це ти. Звісно, це я, сказав він. Навіть найжорсткіша сутичка не завадила б мені бути сьогодні тут. Тур хотів насадити мою голову на палю, але сумніваюся, що йому під силу витримати лють матері й батька. Найжорсткіша сутичка. Тур. Мати і батько. спантеличення тривало лише мить, а потім вона збагнула. Мрії мають власну логіку, а це була лише мрія, хай і прекрасна. У цьому світі спір ніколи не знищували. Теарца не загинула і не покинула свій народ на рабство. Її роду не вирізали за одну ніч на мертвому острові. Жін, мало не засміялася в голос. У цій ілюзії їхньою найбільшою тривогою була клята сутичка на кордоні. «Ти хвилюєшся?» – запитав Алтань. «Хвилююся». Відлунням повторила вона. «Я здивувався б, якби не хвилювалася», – сказав він. Його голос стишився до потаємного шепоту. «Хіба що ти передумала?» І я хотів сказати, що навіть якщо й передумала, я нічого не маю проти. Якщо відверто, мені він ніколи не подобався. «Він...» Відлунням повторила жінь. «Він просто заздрить, що ти виходиш заміж першою», коли його самого ніхто не хоче, поміж ними протиснувся Жамса, жуючи на ходу булочку з червоних бобів. Він схилився перед Алтаном. Привіт, командире. Алтань закотив очі. Не вже тобі не треба підпалювати фейерверки. Ще рано, сказав Жамса. Твої батьки сказали, що каструють мене, якщо я хоча б наближуся до них. Щось там про небезпеку. Цілком слушне зауваження, алтанською вдив Жамсі волосся. А чому б тобі не пробігтися і не насолодитися бенкетом? Бо ця розмова значно цікавіша. Жамса відкусив чималий шмат булочки і продовжив із повним ротом. Отже, Жинь, що буде? Ми матимемо наречену втікачку. Бо мені хотілося би спершу доїсти. У відвесла щелепа. Вона переводила погляд від Джамси до Алтаня і назад, намагаючись знайти докази того, що вони ілюзія, знайти якусь недосконалість, нереальність. Але вони були такими матеріальними, детальними і сповненими життя. А ще вони були такими щасливими. Як вони могли бути такими щасливими? Жін. Алтань штовхнув її у плече. З тобою все гаразд. Вона похитала головою. «Я не!» «Це не!» На його обличчі майнула тривога. «Може, присядеш на хвилину?» «Ні, я просто!» Він узяв її за руку. «Вибач, що кепкував із тебе!» «Ходімо, знайдемо лавку!» «Ні, я не!» Жінь відштовхнула його і позадкувала. Вона точно знала, що йшла назад, але чомусь із кожним кроком опинялася від Алтані недалі, ніж була до того. «Ходімо зі мною», – повторив Алтань, його голос резонував у кімнаті. Кольори в бенкетній залі потьманіли. Обличчя гостей розмалися. Тепер він був єдиною чіткою постаттю в полі зору. Він простягнув їй руку. «Ну жбо, худко!» Вона знала, що станеться з нею, якщо вона послухається. «Усе закінчиться!» Ілюзія протримається ще, може, декілька хвилин, чи годину, чи, може, тиждень. Час в ілюзіях тече зовсім інакше. Цією вона могла тішитися все життя. Але в реальності вона поступиться отруті даці. Її життя скінчиться. Вона ніколи не прокинеться від цього прокляття. Але хіба це так уже й погано? Їй хотілося піти з ним. Їй страшенно цього кортіло. «Ніхто не мусить помирати», – сказав Алтань, озвучуючи в голос її власні думки. «Уже не буде ніяких війн. Ти можеш усе повернути. Усіх. Нікому не треба йти. Але їх уже немає», – прошепотіла вона, і щойно слова зірвалися з її вуст, правда стала очевидною. Обличчя в бенкетній залі були брехнею. Її друзі загинули. Вчителя Фейжика не стало. Майстра Ірдзаха не стало. Голі ніїс не стало. Спіру не стало. Ніщо не могло їх повернути. Тобі не вдасться спокусити мене цим. Тоді ти можеш приєднатися до них, сказав Алтань. Невже це так погано? Світло й вимпили потьманіли. Столи вицвіли до порожнечі, гості зникли. Вони з Алтанем лишилися самі, двіцятки полум'я в темному переході. «Ти цього хочеш?» Вона не встигла вимовити й слова, як він накрив її вуста своїми. Пекучі руки ковзали її тілом, прямуючи вниз. Усе стало нестерпно гарячим. Жінь горіла. Вона і забула, як то воно, горіти по-справжньому, бо ж до власного полум'я мала імунітет, а в полум'я Алтані ніколи не потрапляла, але це. Це був давній знайомий біль, жахливий і приємний водночас. Ні. Жінь боролася з собою, шукаючи сил заговорити. Ні, я цього не хочу. Алтань сильніше обійняв її за талію. Хотіла, сказав він, притискаючись ближче. Це було написано на твоєму обличчі. Щоразу. Не чіпай мене, вона притиснула руки до його грудей і спробувала відштовхнути, але марно. Не вдавай, що ти цього не хочеш, сказав Алтань. Я тобі потрібен. Жень не могла дихати. Ні, я не. Хіба? Він поклав долоню їй на щоку. Вона відсахнулася, але пекучі пальці міцно притискалися до її шкіри. Його руки спустилися до її шиї. Його великі пальці зупинилися на виїмці між ключицями, такому знайомому місці. Алтань натиснув дужче. Вогонь огорнув її горло. Повертайся, голос Сосцян-Сіжі прорізався крізь її розум, як ніж, даруючи декілька смачних холодних секунд ясності. «Отямся!» «Підкоришся йому, і програєш!» Жінь упала додолу. «Я не хочу цього», – застогнала вона. «Я не хочу цього бачити!» «Я хочу вибратися!» «Це отрута», – сказала Сосцян-Сіжа. «Підпідсилює її, змушує кипіти!» Очісться, інакше печатка тебе вб'є. Жень заскиглила. Просто зупини це. Не можу. Перед тим, як стане ліпше, мусиша пережити найгірше. Сосцян сіжа стиснула руку Жінь і відпустила. Пам'ятай, він існує лише у твоїй свідомості. Він має лише стільки сили, скільки ти йому даси. Зможеш. Жень кивнула і схопила руку Сосцян сіжі. Їй забракло подиху, щоб сказати, відправте мене назад, але сіжа кивнула. Вона хлюпнула ще черпак води на каміння. У юрті стало вдвічі спекотніше. Жінь закашлялася, вигинаючи спину, матеріальний світ потьманів і біль повернувся. Пальці Алтаня знову обхопили її шию, стискаючись, душачи її. Алтань нахилився вперед. Мазнув вустами по її вустах. Знаєш. «Чого я від тебе хочу?» Жін похитала головою, хапаючи ротом повітря. «Убий себе», – наказав він. «Що?» «Я хочу, щоб ти себе вбила», – повторив він. «Виправ усе. Це ти мала померти на тому хвалерізі. А я мав вижити». «Це правда». «Певно, що правда, якщо ця думка так міцно засіла в її підсвідомості». І Жін не могла брехати собі. Вона знала, завжди знала, що якби Алтань тоді вижив, а вона померла, усе могло би скластися зовсім по-іншому. А рача досі був би живий, цики не розпустили б, вони не програли б Фейленю, а республіканський флот не перетворився б на понівечені рештки на дні озера Буан. Зінджа говорив це від самого початку. Нам варто було спробувати врятувати іншого. Це через тебе я помер, продовжив Алтань бажально. Виправ усе. Вбий себе. Жень зглитнула. Ні. Чому? Його пальці дужче стиснулися на її шиї. Живою від тебе жодної користі. Жень потягнулася до його рук. Бо я вже не виконую твоїх наказів. Алтань був витвором її розуму. Він мав лише стільки сили, скільки вона йому давала. Вона відірвала його пальці зі своєї шиї. Відгинала їх один за одним. І майже звільнилася. Алтань стиснув дужче, але Жень опиралася, вдарила його в литку, а коли він відпустив, кинулася назад, подалі від нього, і нахилилася, готова до удару. Серйозно. Пехикнув він. Ти зі мною бити меща. Я вже тобі не поступлюся. Не поступися. Повторив він, не би це здавалося йому смішним. Он, що ти про це думаєш? О, жінь, про це ніколи не йшлося. Я не хочу, щоб ти мені поступалася. Я керував тобою. Контролював тебе. А ти була така дурна, доводилося тобі говорити, що і як робити. Я не дурна, сказала вона. Ні, дурна, Алтаню усміхнувся, байливий, вродливий і ненависний водночас. Ти ніщо. Від тебе жодної користі. Порівняно зі мною, ти. Я взагалі не така, як ти, перебила вона. Я була жахливим командиром. Не могла без опіуму. Я досі не можу прикликати вогонь. Ти можеш сказати мені все, що я в собі ненавиджу, але я вже це знаю. І ти не можеш сказати нічого, що завдасть мені більшого болю. О, я так не думаю». Раптом у його руці з'явився тризуб. Підходячи, Алтань почав його розкручувати. «А як щодо цього?» «Ти хотіла, щоб я помер». Вона відступила. «Ні. Ніколи. Ти ненавиділа мене. Ти боялася мене і не могла дочекатися нагоди позбутися. Ви знай, коли я помер, ти сміялася». «Ні, я ридала», сказала вона. Ридала цілими днями, поки не села було зробити бодай ще один подих, а потім намагалася припинити дихати, але Енькі щоразу повертав мене до життя, і згодом я ненавиділа себе. Бо ти сказав, що я маю жити далі, а я ненавиділа життя, бо це ти сказав, що я мушу. Із якого-то дивати мене оплакувала б? Тихо запитав він. Ти заледве мене знала. Ти маєш рацію, сказала вона. Я любила твій образ. Я була засліплена тобою. Я хотіла бути тобою. Але тоді я тебе не знала і уже ніколи по-справжньому не дізнаюся, яким ти був. Але тепер я вже не думатиму, Алтаню. Я готова вбити тебе. У її руках матеріалізувався тризуб. Тепер вона мала зброю. Тепер вона не була проти нього безбройною. Вона ніколи не була безборонною. Просто їй ніколи не спадало на думку це перевірити. Алтань зиркнув на зубці. «Ти не посмієш». «Ти нереальний», – спокійно промовила вона. «Він мертвий, і я вже не зможу зашкодити йому». «Поглянь на мене», – сказав він. Зазирнив мої очі. «Скажи мені, що я нереальний». Жінь зробила випад. Алтань відбив. Вона вивільнила три зуб і спробувала знову. Він підвищив голос. «Поглянь на мене!» «Я й дивлюся», – лагідно промовила вона. «Я все бачу!» Він спіткнувся. Вона вдарила його в груди. Він вирячив очі, але ніби завмер. З кутика його рота потекла тоненька цівка крові. А на грудях розквітала червона пляма. Той удар не був смертельним. Жінь ударила його під грудину. Але не влучила в серце. Зрештою, він міг стекти кров'ю, але вона не хотіла, щоб він помирав одразу. Він потрібен їй живим і свідомим. Вона досі потребувала абсолютності. Алтань глянув на зубці, які показалися з його грудей. «Ти хотіла мене вбити?» Жень витягла три зуб. Кров швидко заливала його форму. «Я вже це робила!» Але чи змогла б ти зробити це зараз? поцікавився він. Чи зможеш покінчити зі мною? Якщо ти вибереш а мене тут, Жінь, я зникну. Я цього не хочу. Тоді я досі тобі потрібен. Не так, як я тобі. Жін збагнула, нарешті збагнула, що гонитва за спадком Алтаня тренсеня не дасть їй правди. Вона не зможе відтворити його в своєму розумі, хоч скільки мордуватиме себе спогадами. Вона могла успадкувати лише його біль. І що відтворювати? Ким насправді був алтань. Наляканим хлопчиськом зі спіру, який просто хотів додому, зламаним хлопчиськом, який дізнався, що дому немає і повертатися нікуди, солдатом, який вижив усупереч усім, хто думав, що він має вмерти. Командиром без мети, якому немає заради чого воювати і має про що непокоїтися, окрім того, щоб не спалити світ. Алтань не був героєм. Тепер Жінь це зрозуміла, і усвідомлення настільки приголомшило, що вона ніби впала в крижану воду, занурилася з головою і переродилася. Вона нічим перед ним не завинила. Вона нічого йому не винна. Я досі люблю тебе, сказала Жінь, бо мусила говорити відверто. Я знаю. І тому ти дурепа, сказав Алтань. Він ступив до неї крок, потягнувся до її руки і переплів її пальці зі своїми. Поцілуй мене. Я знаю, ти цього хотіла. Жінь торкнулася до його щоки закривавленими пальцями. Заплющила очі, лише на мить, і подумала про те, як усе могло скластися. Я теж тебе любив, сказав він. Ти мені віриш? «Ні, не вірю», – сказала вона і знову пронизила його груди тризубом. Тризуб війшов гладко, не зустрівши опору. Жінь не знала, чи це тому, що видіння Алтаня вжить маніло, ставало безтілесним, чи тому, що Алтань у площині її мрізумисно їй допомагав, насадившись на тризубці тим місцем грудної клітки, де мало бути серце. Коли Жінь видихнула знову, її опанувало нове страхітливе відчуття, машинальне, але водночас страшенно бентежне. Невже це її тіло, оця смертна і незграбна посудина? Вона повільно вивчала заново, як працюють її нутрощі. Дізнавалася, як повітря рухається до легень, як звучить її серце у грудях. Жінка побачила, як усе навколо залило світло звідкись згори. З бездоганного кола блакиті. Вона не одразу збагнула, що то був дах Юрти, який відкрили щоб випустити пару. «Не рухайся», – сказала Сосцан-Сіжа. Сосцан-Сіжа поклала руку Жінь на груди, стиснула пальці і почала наспівувати. Гострі нігті впилися Жінь у шкіру. Жінь закричала. «Ще не кінець!» Жін відчула жахливе тягуче відчуття, немовби мов сіжа обхопила пальцями її серце і витягувала його з грудної клітки. Вона глянула вниз. Пальці состсан-сіжі не пробили шкіри. Тягуче відчуття йшло звідки зсередини, від чогось гострого і зубчастого в ній, чогось, що не хотіло її відпускати. Состсан-сіжа почала наспівувати голосніше. Жим відчула невимовний тиск, такий сильний, що здавалося, легені луснуть. Тиск усе зростав і зростав, а потім щось піддалося. Тиск разом зник. Мить вона могла лише лежати нерухомо і дихати, вете упившись очима в біле коло нагорі. Поглянь, Сосцан Сіжа розкрила перед Жінь долоню. Усередині була грудка крові завбільшки з її кулак, чорна і зогнила. Від неї смерділо стервом. Жінь інстинктивно відсахнулася. Це. Отрута дадзі, Сосцан Сіжа накрила кулак тканиною і стиснула. Чорна кров просочувалася між пальцями і скрапувала на розпечене каміння. Состсан же уважно роздивилася забруднені пальці, а потім струсила останні кілька крапель на каміння, де вони голосно зашипіли і зникли. Її вже немає. Ти вільна. Жень ветеупилася в брудне каміння, не здатна вимовити й слова. Я не, вона закашлялася, не договоривши. А потім трапилося все водночас. Її тіло затрусилося, затоплене сумом, про який вона навіть не здогадувалася. Жінь накрила голову руками, незв'язно схлипуючи, її пальці були липкі від сліз і шмарклів. «Плакати нормально», – сказала сусьцян «Я знаю, що ти бачила». «Тоді йди до біса», – кашлянула жінь. «До біса». У грудях поващило. Вона перехилилася і виблювала на каміння. У неї тремтіли коліна, литка пульсувала болом. Жін упала до лілиць поруч із власним блювотинням і міцно заплющила очі, щоб стримати потік сліз. Серце шалено калатало в грудях. Вона намагалася зосередитися на серцебитті, з кожною секундою рахуючи удари, щоб заспокоїтися. Його не стало. Він мертвий. Він уже не завдасть мені болю. Жін потягнулася до гніву, того самого гніву, який завжди слугував їй щитом, і не знайшла його. Емоції випалили її зсередини, пекуче полум'я згасло, бо йому нічим було живитися. Вона почувалася спустошеною, вихолощеною і порожньою. Лишилося тільки виснаження і тупий біль утрати в горлі. «Тобі дозволено відчувати», – пробурмотіла мотіла сіжа. Жінь схлепнула і витерла носа рукавом. Але не жалі його, сказала Сосцян То не був він. Чоловік, якого ти знала, пішов і упокоївся. Життя і смерть у цьому космосі рівні. Ми вступаємо в матеріальний світ і знову йдемо, реінкарнуємося в щось краще. Хлопець настраждався. Відпусти його. Так, Жін знала, теоретично вона знала, що це була правда, що для космосу вони були фундаментально неважливими, що вони прийшли з пилу і повернулися в пил і порох. І вона мала втішитися цим, але тієї миті їй не хотілося бути тимчасовою і нематеріальною, вона хотіла вічно лишатися в матеріальному світі з Алтанем. Коли вони схилилися чолами одне до одного, їхні погляди перетнулися, руки торкнулися і переплилися, намагаючись злитися в чистій фізичності іншого. Вона хотіла бути живою і смертною, Вічно тимчасово з ним, і тому плакала. Я не хотіла, щоб він ішов, прошепотіла вона. Наші померлі не йдуть від нас, сказала Сосцан-Сіжа. Вони лишаються, поки ми це дозволяємо. Той хлопець – хвороба твого розуму. Забудь його. Не можу. Вона затолила обличчя руками. Він був дивовижним. Він був інакшим. Я ніколи не зустрічала нікого схожого на нього. Ти здивувалася, бе, сось сіжа спохмурніла. Ти й гадки не маєш, скільки ще таких чоловіків, як Алтань Тренсен. Жін! О, боги! Китай опинився біля неї, щойно вона вийшла з юрти. Жін знала, розуміла з його виразу обличчя, що він декілька годин чекав зовні, сціпивши зуби від хвилювання. «Тримай її!» Сказала Сосьцан-Сіжа. Китай обхопив Жінь руку навколо талії, щоб зняти вагу з пораненої литки. «З тобою все гаразд». Жінь кивнула. Разом вони почовгали вперед. «Ти впевнена?» Наполягав він. «Мені краще», – пробормотіла вона. «Гадаю, так добре, як не було вже дуже давно». Жінь хвилину постояла, прихилившись до його плеча, Просто насолоджуючись холодним повітрям. Вона ніколи не думала, що звичайне повітря може смакувати, бути таким солодким. Відчуття вітру на обличчі було хрустке, смачне й освіжало дужче за холодну зливу. Жінь, сказав Китай. Вона розплющила очі. Він уважно дивився їй на груди. Жінь обмацала себе, розмірковуючи, чи одяг не зайнявся від жару. Вона й не помітила б. Якби це сталося. Відчуття фізичного тіла досі здавалося їй таким новим, що вона легко могла ходити й голою. Що таке? Спантелечена, промовила Жін. Сос же нічого не сказала. Поглянь униз, сказав Китай. Його голос був дивно здавленим. Вона опустила очі. Трохи нижче грудини на її шкірі проступив чорний відбиток долоні, схожий на тавро. Китай обернувся на сосьцян сіжу. «Що ви?» «То не вона», – сказала жінь. «Це тавро було від Алтаня, то був його спадок». «Отже, покитько». Китай уважно стежив за нею. «І тобі це здається нормальним?» «Ні», – сказала вона. Вона поклала руку собі на груди так, що її долоня опинилася всередині відбитку Алтаня. Його рука була значно більшою. Жінь опустила руку. Але це не має значення. Жінь. Він помер, сказала вона тремтливим голосом. Він помер, його не стало, розумієш. Він зник і вже ніколи мене не торкнеться. Знаю, сказав Китай. Не торкнеться. Приклич полум'я, різко сказала сость Цансіжа. Вона тихо стояла, спостерігаючи за їхньою розмовою, але тепер у її голосі чулася дивна тривога. «Зараз же!» «Зачекайте», – сказав Китай. Вона слабка, змучена. «Їй треба зробити це зараз», – наполягала соццанціжа. Вона була дивно налякана, від чого стало страшною жінь. «Я мушу знати». «Будьте розсудливою», – почав було Китай, але жінь похитала головою. «Ні». «Вона має рацію». «Відійди!» Він відпустив її руку і ступив декілька кроків назад. Жінь заплющила очі, видихнула і дозволила розуму пірнути в екстаз. У місце, де гнів набував сили. І вперше за багато місяців вона дозволила собі надію, що знову зможе відчути полум'я, надію, яка стала для неї недосяжною, як політ. Тепер їй стало безмежно простіше генерувати гнів. Вона могла наближку видобути його з власних спогадів. У її розумі більше не лишилося частин, яких вона не сміла чіпати, які досі кровоточили, наче відкриті рани. Жін здолала знайомий шлях через порожнечу, аж доки не побачила Фенікса немов крізь туман, почула його ніби у відлунні, ніби у спогаді про доторк. Вона відчула його гнів і потягнулася до нього. Вогонь не прийшов. Щось запульсувало. Спалахи світла майнули її під повіками. Печатка нікуди не зникла, випалена в її розумі, досі присутня. Привид Алтанового сміху відлунював її у вухах. Жін тримала полум'я в долоні лише мить, якраз достатньо для того, щоб воно подражнуло її і вислизнуло, а потім... І зовсім зникло. Цього разу болю не було як і безпосередньої загрози, що її засмокче у видіння і вона збожеволіє у фантазії, але Жінь однаково впала на коліна і закричала. Роздаєл, 23. Є інший спосіб, сказала сость сіжа Та затхніться вже, не стрималася Жінь. Вона була так близько. Майже повернула собі вогонь, відчула його на смак, але останньої миті він вислизнув з рук. Вона хотіла вивільнити свою злість на щонебудь, але просто не знала, на кого чи на що, і тому від цього тягаря почувалася так, ніби ось, ось вибухне. Ви сказали, що виправите це. Печатку нейтралізовано, сказала сосцянсіжа. Вона вже не зашкодить тобі. Але отрута проникла дуже глибоко і досі блокує тобі доступ до світу духів. До біса все, що ви там собі думаєте. Жінь, не треба, застеріг Китай. Вона проігнорувала друга. Вона знала, що состсанцій же невинна, але все одно хотіла образити, допекти. Ваш народ ні чорта не знає. Не дивно, що тріада вибила вас, не дивно, що ви програли трьом, курва, підліткам. У свідомість жінь пробився пронезливий шум. Вона впала навколішки, але шум продовжував розкочуватися, стаючи все гучнішим і гучнішим, аж доки не викристалізувався у слова, що пробрали її до самих кісток. Та як ти смієш докоряти мені? Сосцан сіжа нависала на джинь, ніби велетка, з ростом з цілу гору, натомість усе інше на галявині не мов би зіщулалося. Я мати кетрейдів. Я правлю землями на півночі від бахри, де скорпіони мало не лускають від отрути, а в червоних пісках ховаються піщані хробаки з розчахнутими пащами. Ладні заковтнути цілого верблюда. Я приборкала землю, створену для того, щоб люди марніли там, аж доки не вибіляться кістки. Не думай, що можеш кидати мені виклик. Жень не могла говорити від болю. На декілька болісних секунд Лемент підсилився, а потім нарешті стих. Вона перекотилася на спину і хапала повітря великими важкими ковтками. Китай допоміг їй сісти. Ось чому ми вічливі з нашими союзниками. «Я чекатиму вибачень», – сказала состцан сіжа. «Вибачте», – пробормотіла жінь. «Я просто». Я думала, що повернула його. Упродовж усієї кампанії вона немов заціпаніла до своєї втрати. І не усвідомлювала, як відчайдушно хотіла повернути собі вогонь, аж доки знову його не торкнулася, лише намить. І все нахлинуло на неї заразом, захват, полум'я й чиста гуркітлива сила. Не думай, що все втрачено, сказала Сосцан-Сіжа. Ти ніколи не отримаєш доступу до Фенікса самотужки, якщо даці не відкличе печатку. А вона цього ні за що не зробить. Тоді це кінець, сказала Жин. Ні. Якщо інша душа покличе Фенікса замість тебе. Душа, зеве за нас твоєю, Сосцан-Сіжа багатозначно глянула на Китая. Він спантеличено кліпнув. Ні. Миттю озвалася Жин. Я не. Мені байдуже, що ви можете зробити, ні. Дозволь їй договорити, сказав Китай. Ні, ти не розумієш ризику. Ні, він усе розуміє, сказала Сосцянь-Сіжа. Але ж він нічого не знає про богів. Скрикнула Жин. Зараз не знає. Щойно ви станете близнюками, він усе знатиме. Близнюками. Повторив китай. «Ти розумієш, у чому суть зв'язку між Чахханем і царою?» Запитала Сосьцань Сіжа Китай похитав головою «Вони пов'язані на духовному рівні», – рішуче сказала Жень «Поріж його, і вона відчує біль» «Убий його, і вона помре» На обличчі Кита промайнув жах Він спробував приховати його, але Жень помітила я кірнюзи узи ваші душі в психодуховній площині, сказала Сосьцан-Сіжа. Ти ще можеш прикликати Фенікса, якщо робитимеш це через хлопця. Він стане твоїм трубопроводом. Божественна сила тектиме крізь нього до тебе. Я стану шаманом? Запитав Китай. Ні. Лише позичиш шаману свій розум. Вона прикликатиме Бога через тебе. Сосцянціжа схилила голову, уважно розглядаючи їх обох. Ви ж гарні друзі, правда? Так, сказав Китай. Добре. Якщо дві душі вже знайомі, якір виходить найкращим. Так виникає сильніший зв'язок. Стабільніший. Зможеш витримати трохи болю? Так, знову сказав Китай. Тоді ми якнайшвидше мусимо провести завезувальний ритуал. Категорично ні, сказала Жин. Я зроблю це, рішуче сказав Китай. Просто поясніть як. Ні, я не дозволю тобі. Я не прошу твого дозволу, Жин. У нас немає іншого вибору. Але ти можеш померти. Він хрипко засміявся Ми солдати. Ми завжди можемо померти. Не вірячи власним вухам, Жін витріщилася на нього. Як він міг говорити так спокійно? Невже він не розумів небезпеки? Китай вижив у Сінегарді. У Голінніїз. У Боані. За своє життя він пережив уже достатню болю. Вона не наражатиме його ще й на це. Вона ніколи собі не пробачить. Ти гадки не маєш, як воно, сказала вона. Ти ніколи не розмовляв з Богами, ти. Він похитав головою. Ні, не треба так говорити. Не думай, що я надто дурний чи надто слабкий, щоб. Я не думаю, що ти слабкий. Тоді чому? Бо ти анічохісінько не знаєш про цей світ і ніколи не дізнаєшся. Їй було байдуже, як Фенікс мучив її, але Китай. Китай чистий. Він найкраща людина, яку вона коли-небудь знала. Китай не мав довідатися, як воно, відчувати поклик Еместеєвого Бога. Китай був останнім у цьому світі, хто ще лишився у своїй суті добрим та хорошим, і вона ладна була краще вмерти, аніж зруйнувати це. Ти гадки не маєш, які це відчуття? Боги зламають тебе. Ти хочеш повернути собі вогонь? Запитав Китай. Що? Хочеш повернути собі вогонь? Якщо ти зможеш знову прикликати Фенікса, то чи використаєш ти свою силу, щоб виграти цю війну?» «Так», сказала вона. «Я хочу цього понад усе. Але я не можу просити тебе зробити це заради мене». «Тоді і не проси». Він повернувся до Сосцан-Сіжі. «Зе нас. Просто скажіть, що мені робити». Сосцан-Сіжа дивилася на Китая з таким виразом, який майже дорівнював повазі. Її обличчя осяяла легка усмішка. «Як забажаєш?» «Усе не так погано», – сказав Чаххань. «Заїдаєш гриб. Убиваєш жертву. А потім сось цанці завеяже вас, і ваші душі будуть споріднені навічно. І насправді, все, що від вас треба, просто існувати. «На що жива жертва?» – запитав Китай. «Бо душа має силу» яка вивільняється з матеріального світу в момент смерті, сказала цара. Состсанціжа використає цю силу, щоб пов'язати вас узами. Чаханью і царі доручили підготувати жін і китая до ритуалу. Це передбачало виснажливий процес нанесення рядків символів на їхні голі руки від плечей до кінчиків середніх пальців. Символи треба було наносити одночасно, кожний штрих синхронно з його парою. Близнюки працювали з дивовижною злагодженістю, яку Жень оцінила б краще, якби не була така засмучена. Годі соватися, сказав чахен. Від цього чорнило потече. Тоді пише швидше, випалила вона. Було б добре, привітно промовив китай. Мені треба до вітру. Чахань опустив пензля в чорнильницю, а потім струснув зайві краплі. Змажите ще хоча б один символ і нам доведеться починати спочатку. А вам це подобається, правда?» Бурчала Жін. «Чому б не потягти ще годинку?» «Якщо пощастить, війна завершиться ще до того, як ви закінчите». Чаххань опустив пензля. «У нас не було вибору. Ти ж знаєш. Я знаю, що ти той ще сучий син», сказала вона. «Інших варіантів у тебе однаково немає». Та пішов ти. Це була дріб'язкова суперечка, але Жінь не покращила від неї так, як вона сподівалася. Сварка лише виснажила її. Бо Чахань мав рацію, близнюки мусять виконувати накази соццан-сіжі, інакше їх точно вб'ють, а якщо і ні, то Жінь однаково не мала вибору. Усе буде гаразд, лагідно промовила цара. Якір зробить тебе сильнішою. Стабільнішою. Жін пехикнула. І як же це? Дуща скидається на гарний спосіб втратити двох хороших солдатів зараз. Бо це зробить тебе гнучкішою в спілкуванні з богами. Щоразу, коли ти їх прикликаєш, то схоже на ліхтар, і віддаляєшся від власного тіла. Зайдеш занадто далеко, і у фізичній формі натомість вкореняться боги. Саме тієї миті ти й божеволієш. То так сталося і з Фейленом запитав Китай. Так, відповіла цара. Він занадто віддалився, загубився, і всередині замість нього оселився Бог. Цікаво сказав Китай. І якер може цьому запобігти? Він говорив про цю процедуру з надто помітним захватом. І слова близнюків сотував з голодним виразом, категоризуючи кожну нову пішнку інформації у своїй дивовижній пам'яті. Жін майже бачила, як у його свідомості обертаються коліщатка? Це її налякало. Вона не хотіла, щоб він зачаровувався цим світом. Вона воліла б, щоб він утікав, і якомога далі. Цей спосіб бездоганний, але так значно важче заїхати з глузду, сказав Чаххань. Якщо маєш якір, боги не можуть позбутися тебе. Ти можеш мандрувати в світі духів так далеко, як тільки заманеться, і завжди знатиме шлях назад. Ви кажете, що я не дозволю жин збожеволіти, сказав Китай. Вона вже божевільна, озвався Чаххань. Справедливо, сказав Китай. Близнюки ще якийсь час працювали мовчки. Жін сиділа прямо із заплющеними очима, дихала рівномірно, відчуваючи, як вологий пензель рухається по голій шкірі. А якщо якір і справді дасть їй силу. Вона ніяк не могла позбутися проблиску надії, що вже з'явився в її думках. Як то воно буде, прикликати фенікса без остраху втратити здоровий глузд у пориві гніву? Вона зможе прикликати вогонь, коли схоче і так довго, як схоче. Вона зможе контролювати його так, як алтань. Але чи варте воно того? Жертва така величезна і не лише для Китая, а й для неї. Пов'язати своє життя з його життям – непередбачуваний, страхітливий обов'язок. Вона вже не буде в безпеці, якщо Китай лишатиметься незахищеним. Якщо вона не зможе вберегти його. Якщо не зможе гарантувати, що Китаю ніколи нічого не загрожуватиме. Нарешті Чахань відклав пензля. «З вами завершено». Жінь потягнулася і оглянула руки. Її шкіру вкривали химерні чорні знаки, Складаючись у слова, схожі на майже зрозумілу їй мову. Оце й усе. Ще ні, Чахань передав їм жменю грибів з червоними капелюшками. Заїжте ось це. Китай потикав гриби пальцем. Що це таке? Мухомор. Його можна знайти біля беріз і ялин. І навіщо він? Щоб розкрити тріщину між світами, сказала цара. Китай розгубився. Скажи йому, навіщо ці гриби насправді, сказала Жень. Цара всміхнулася. Щоб піднести тебе на неймовірні висоти. Значно вишуканіший спосіб, ніж макове насіння. І швидший. Китай покрутив гриб на долоні. Схожий на отруйний. Це психоделік, сказав Чаххань. Вони всі отруйні. Суть у тому, щоб перенести тебе одразу на поріг іншого світу. Жінь поклала гриби до рота і роезежувала. Вони були жорсткі і майже не мали смаку, тож їй довелося декілька хвилин попрацювати зубами, доки гриби пом'якшили достатньо, щоб їх можна було проковтнути. Щоразу, коли її зуби врізалися у волокнисті шматочки, у неї виникало неприємне відчуття, що вона вгризається в плоть. Чаххань передав Китаю дерев'яне горня. І якщо не хочеш їсти гриби, можеш натомість їх випити. Китай чимихнув носом, зробив невеликий ковток і затиснув рота рукою. «Що це таке?» «Сеча коня», – радісно сказав чахань. «Ми згодували гриби коням, і ти отримав наркотик після того, як він вийшов. Значно легше проковтнути. Та ви, люди, мерзені, пробормочив Китай». Він затиснув носа, вихлюпнув міст горняти собі в горло і квапливо затулив рота рукою. Жінь згликнула. Сухі шматочки грибів боляче проштовхувалися з травоходом. «А що трапляється, якщо якір помирає?» – запитала вона. «Ти помираєш», – сказав Чаххань. «Ваші душі зв'язані, а це означає, що вони покинуть цю землю разом. Одна тягне за собою другу». «Це не обов'язково мусить бути так», – сказала цара. «Ви можете вирішити відійти разом». Або ж можете розірвати зв'язок. Це можливо. Запитала жінь. Як? Цара й чахань перезернулися. З останнім словом. Якщо обоє партнерів цього побажають. Китай спохмурнів. Я не розумію. Тоді чому це обов'язок? Бо щойно ти отримуєш якір, він стає частиною твоєї душі. Самим твоїм існуванням. Він знає твої думки. Відчуває те ж саме, що й ти. Якір єдиний, хто цілком тебе розуміє. Більшість радше помруть, аніж відмовляться від цього. І ви обоє мусите бути в одному місці, коли хтось один помирає, сказав Чаххань. А більшість людей опиняються в цю мить не поруч. Але цей зв'язок можна розірвати, сказала Жень. Можна було б, сказав Чаххань. Однак, Сумніваюся, що Сосцан-Сіжа навчить вас це робити. Звісно, що не навчить. Жін знала, що Сосцан-Сіжа схоче, аби китай став гарантією, не лише, щоб упевнитися, що зброя проти даці працюватиме, а й щоб мати запобіжник на той випадок, якщо вона колись захоче прибрати Жінь. А в Алтаня був якір? Запитала вона. Алтань мав моторошний контроль над полум'ям навіть як на спірлійця. Ні. Спірлійці не вміли цього. Алтань був. Те, що Алтань робив, було невластиве людині. Ближче до кінця він лишався при здоровому глузді завдяки самій лише силі волі. Чахань зглитнув. Я пропонував йому багато разів. Він завжди відмовлявся. Але ж у тебе вже є якір, сказала жінь. Можна мати більше одного. Неодночасно. Парні узи – оптимальний варіант. Потрійні дуже нестабільні, бо непередбачуваність віддачі означає, що коли хтось із трьох відступиться, то ця зрада неодмінно вплине на двох інших і вони ніяк не зможуть від цього захиститися. Але. наполягав Китай. Але це також може підсилити вміння. Зробити тебе сильнішим, ніж будь-який шаман має право бути. Як тріада. Усвідомила жінь. Вони були зв'язані одне з одним. Ось чому вони були такі могутні. Тепер усе ставало зрозуміло, наприклад, чому Даці не вбила Дзяна, якщо вони були ворогами. Бо не стала б цього робити. Не могла, не вбивши себе. Жень почала від початку. То виходить. Так, сказав Чаххань. Поки Даці жива, імператор дракона і хранитель Воріт також живі. Можливо... Їхні розірвалися, але сумніваюся. Сила даці досі надто стабільна. Інші двоє живі, вони десь є, але, мабуть, обом не переливки, бо решта країни вважає їх мертвими. Ви знищите одне одного. Один помре, один правитиме, а один засне навічно. Китай промовив уголос запитання, яке спало на думку і жінь. То що з ними сталося? Чому вони зникли? Чахань знизав плечима. Це треба питати в інших двох. Ти вже все випив. Китай спорожнив горня і скривився. Ф. Так. Добре. А тепер їж гриби. Китай моргнув. Що? У тому горні ті мухоморів не було, сказав Чахань. Ну ти й козел, сказала Жень. Я не розумію, сказав Китай. Чахань ледь помітно йому всміхнувся. Я просто хотів поглянути, чи вип'єшати сечу коня. Состсан-Сіжа чекала на них перед тріскотливим вогнищем. Полум'я здалося жінь живим, його язики стрибали надто високо, сягали надто далеко, немовби би маленькі руки, що намагалися затягти її у вогонь. І якщо вона дозволяла погляду затриматися, дим, фіолетовий від порошків Состсан-Сіжі, починав набирати обрисів обличч померлих. Майстра Ірдзаха. Арачі. Капітана Салкхі. Алтаня. Ти готова? Запитала Сосьцань Сіжа. Жінь прокліпалася. Вона стала навколішки на холодній землі біля кіта. Попри холоднечу, їм дозволили вдягти тільки штани і спідні, а руки мали лишатися відкритими. Чорнильні знаки, що зміїлися по їхній шкірі, виблискували в сяйві вогню. Жінь була налякана. Китай не мов би взагалі не боявся. «Я готовий», – сказав він. Його голос був спокійним. «Готова», – відлунням повторила вона. Між ними лежали два довгих зазубраних ножі і жертва. Жінь не знала, як Кетриїдам вдалося спіймати дорослого оленя, величезного і здорового, без жодної видимої рани, та ще й залічені години. Його ноги були міцно зв'язані до купи. Жін підозрювала, що тварину накачали заспокійливим, бо олень лежав аж нато сумирно, наполовину заплющивши очі, ніби змирився з долею. Поступово почав проявлятися вплив мухоморів. Усе стало страшенно яскравим. Коли щось рухалося в полі зору жінь, то за ним тягнулися сліди, схожі на маски фарби, що виблискували, вихрились і зникали. Жін із зусиллям зосередилася на шиї оленя. Вони з Китаєм мали зробити два надрізи, кожен зі свого боку, причому так, щоб жоден не був одноосібно винен у його смерті. Окремо жодна рана не мала бути аж настільки серйозною, щоб убити. Олен міг відповсти, закрити поріз багнюкою і якимось чином вижити. Але рани з обох боків означали вірну смерть. Жін підняла ножа з землі і міцно стиснула в руках. «Повторюйте за мною», – сказала Сусьцян а потім із її вуст зірвався потік кетрейцьких слів. Незнайомі склади звучали у вустах жінь гуркотливо і ніяково. Вона знала їхнє значення лише тому, що близнюки їй його пояснили. «Ми житимемо як одне. Ми битимемося як одне. І ми вбиватимемо як одне». «Жертва», – сказала Сосцянсіжа. Вони опустили ножі. Жінь усвідомила, що це важче, ніж вона очікувала. Не тому, що вона не звикла вбивати, бо ж прорізати плоть для неї тепер було так само легко, як дихати. Джерелом опору було хутро. Вона стіпила зуби і натиснула дужче. Ніж занурився в біколення. Тварина вигнула шию і закричала. Ніж Ніжжинь не пройшов достатньо глибоко. Їй довелося розширити поріз. У неї страшенно тремтіли руки, руків'я вільно гойдалося між пальцями. Однак китай протягнув ножа по боку оленя одним чистим сильним ударом. Навколо їхніх колін розливалася калюжа крові, швидкої і темної. Олень перестав корчитися. І опустив голову до землі. Крізь одурманення від мухомора жінь побачила мить, коли життя полишило тіло оленя, золотаву мерехтливу ауру, яка зависла над трупом немовби ефемерна копія його фізичної форми, а потім димом здійнялася вгору. Жінь закинула голову, спостерігаючи, як вона піднімається все вище і вище в небеса. «Іди за нею», – сказала Сосцян-Сіжа. Вона так і зробила. Це здавалося простим завданням. Під впливом мухомора її душа була легшою за саме повітря. Її розум здійнявся, матеріальне тіло стало віддаленим спогадом, і вона полетіла в широку і темну порожнечу, що була космосом. Жінь усвідомила, що стоїть біля великого кола, його контури були означені сяловими гексаграмами, знаками, що були втіленням самої природи Всесвіту, 64 божеств, які вміщували в собі все, що було, і все, що буде. Коло нахилилося і стало озерцем, у якому плавали два величезні коропи, один білий, один чорний, кожен із великою цяткою протилежного кольору на боку. Вони переміщувалися ліново, переслідуючи один одного в повільному вічному колі. На іншому боці того кола вона побачила Китая. Він був голий. Але це була не фізична нагота, він складався радше зі світла, аніж із тіла, але кожна думка, кожен спогад і кожне почуття, які він коли-небудь мав, були їй відкриті. Нічого потаємного. Вона була такою ж голою перед ним. Усі її таємниці, страхи, Провина і гнів лежали неприкриті. Він бачив її найжорстокіші, найстрашніші бажання. Бачив ті її частини, яких вона й сама не розуміла. Частину, яка боялася лишитися сама і боялася бути останньою. Частину, яка усвідомила, що любить біль, обожнює його і може знайти звільнення лише в ньому. І вона бачила його. Жін бачила, як у його розумі зберігаються ідеї, Величезні сховища знань, узгоджені таким чином, щоб їх можна було прикликати будь-якої миті. Бачила тривогу, вона постала з розуміння, що жоден із його знайомих не був аж таким розумним. Бачила, що він боявся, немов би загнаний у пастку і ізольований у власному розумі, спостерігаючи за тим, як світ навколо руйнується через нелогічність, а він не міг її виправити. І вона збагнула його сум. Жалобу, втрату батька. Але понад усе втрату імперії, втрату віданості, обов'язку, єдиної мети існування. Вона бачила його лють. Як же вона раніше цього не розуміла? Вона не єдина, кого вперед штовхала саме лють. Але там, де її гнів був вибуховим, негайним і руйнівним, гнів Китая горів із мовчазною рішучістю, запалювався, гноївся, визрівав, і його сила приголомшила Жін. Ми однакові. Китай хотів помсти і крові. Під крихкою оболонкою контролю був безперервний крик люті, який виник із нерозуміння і знайшов кульмінацію в колосальному прагненні знищення. Якби йому тільки вдалося розірвати світ і відбудувати його так, щоб це мало сенс. між ними засвітилося. Чорний та білий коропи почали кружляти все швидше і швидше, аж доки темряви і світла було вже не розрізнити. Це не була сірість. Вони не змішались одне з одним, а стали одним цілим, двома сторонами однієї монети, необхідними складовими, які врівноважували одне одного, так само, як був урівноважений пантеон. Коло оберталося, і вони оберталися разом із ним, швидше і швидше, аж доки гексаграми не розмилися і не перетворилися на сяйловий обруч. Нами Джинь загубилася в цій збіжності, верх став низом, праве стало лівим, усі розрізнення зникли. А потім вона відчула силу, і це було прекрасно. Вона почувалася так само, як тоді, коли Шіров порснув їй у вени героїн. То була така ж гарячка, така ж приголомшлива хвиля енергії. Але цього разу її дух не відлітав усе далі від матеріального світу. Цього разу вона знала, де її тіло могла повернутися до нього за лічені секунди, якби схотіла. Вона була наполовину між світом духів і матеріальним світом. Могла сприймати їх обидва, впливати на них обох. Вона не піднімалася, щоб зустрітися з Богом, це її Бог мусив спуститися в неї. Вона відчула над собою Фенікса, його гнів і вогонь, такий смачно теплий, що лоскотав її, пролітаючи вгорі. Жінь була в такому захваті, що хотіла сміятися. Але китай стогнав. Він стогнав уже якийсь час, але жінь була така зачарована силою, що заледве це помітила. «Так не вийде!» Сосцанці різко перервала мріяння Жинь. «Припини, ти переповниш його!» Жинь розплющила очі і побачила, що китай згорнувся клубочком і жалібно скиглив на землі. Він різко закинув голову назад і голосно та протяжно закричав. Її зір розмився і змінився. Однієї миті вона дивилася на китая, а вже наступної взагалі його не бачила. Тепер вона бачила лише вогонь, неосяжні простори вогню, який лише вона могла контролювати. Ти стираєш його, просичала сосьцан сіжа. Повертайся. Але навіщо? Вона ще ніколи не почувалася так добре. Вона не хотіла, щоб це відчуття припинялося. Ти вебеєша його. Пальці сосьцян сіжі впилися їй у плече. І тоді вже нічого тебе не врятує. Туманно жінь, це розуміла. Вона шкодила Китаю, вона мусила зупинитися, але як? Вогонь був таким спокусливим, він придушував її раціональний розум до шепоту. Вона чула, як у розумі відлунює сміх Фенікса, як він гучніше з кожною хвилиною. Жін, видихнув Китай. Будь ласка. Це повернуло її. Зв'язок із матеріальним світом слабшав. І доки він ще зовсім не зник... Вона схопилася за ножа і загнала собі в ногу. Перед очима вибухнули плями білизни. Біль відігнав вогонь, прочистив розум. Фенікс замовк. Порожнеча заспокоїлася. Вона побачила Китая у площині духів, навколі шки, але живого, присутнього і цілісного. Жін розплющила очі. Повільно підтягнулася, сіла, витерла землю з обличчя. Вона побачила... Як китай з пантелищино розирається і прокліпується, ніби вперше бачить цей світ. Потягнулася до його руки. «З тобою все гаразд!» Він зробив довгий тремтливий вдих. «Я!» «Зі мною все гаразд, здається, просто!» «Дай мені хвилинку!» Вона не стрималася і засміялася. «Ласкаво прошу до мого світу!» «Я почуваюся так, ніби живу вісні!» Він оглянув тильний бік своєї долоні, повернув її до призахідного сонця, не би не вірив у реальності власного тіла. «Гадаю, я бачив фізичний доказ існування твоїх богів. Я знав, що ця сила існує. Але все, що я знав про світ, світ, про існування, якого ти не знав, лагідно промовила вона. Одгівно. Китай стиснув руками багнюку і траву, наче боявся, що земля може зникнути з-під його пальців. «Спробуй», – сказала Сосьцан Сіжа. У Жінь не було потреби питати, що вона мала на увазі. Вона невпевнено підвелася і відвернулася від кита. Розкрила долоні. Відчула вогонь у грудях, теплу присутність, яка чекала нагоди вилитися, щойно ножин її покличе. Вона прикликала його вперед. Тепле полум'я з'явилося в її долонях безпечним, тихим вогником. Жінь напружилася, чекаючи потягу, прагнення витягнути більше і більше. Але нічого не відчула. Фенікс досі був там. Вона знала, він кричав їй щось. Але не міг пробитися. У її свідомості виросла стіна, фізична структура, що відганяла і стишувала Бога лише до невиразного шепоту. «Іди до біса», – сказав Фенікс, але навіть тепер він здавався веселим. До біса, маленька спірлійко. Жень закричала від захвату. Вона не просто відновилася, вона приборкала Бога. Якірний зв'язок звільнив її. Тремтячи, вона спостерігала, як полум'я набирається в її долоні. Вона прикликала його вище. Змусила стрибати в повітря арками, як риба стрибає в океані. Вона могла командувати ним точнісінько так, як алтань. Ні. Вона була кращою, ніж Алтань, бо вона була тверезою, вона була стабільною і вільною. Страх з божеволіти зник, але неймовірна сила лишилася. Сила лишилася глибоким джерелом, із якого вона могла черпнути будь-якої хвилини за власним бажанням. І тепер вона могла вирішувати. Вона бачила, що китай спостерігає за нею. Його очі розширилися, а на обличчі застиге вираз страху і благого віння. З тобою все гаразд. запитала вона його. Ти це відчуваєш? Він не відповів. Натомість торкнувся рукою скроні, його погляд так сильно зосередився на полум'ї, що Жінь бачила його яскраві відблиски в очах китая. Він засміявся. Тієї ночі кетреїди нагодували їх кістковим бульйоном, пекуче гарячим, мускусним, різким і солоним водночас. Жін жадібно пила його так швидко. Як тільки могла. Він обпікав стравохід, але їй було байдуже. Вона так довго виживала на сухі рибі й рисовій каші, що вже забула, як добре може смакувати справжня їжа. Цара передала їй миску Пий більше води. Бо спіймаєш зневоднення. Дякую. Жінь досі пітніла попри холодну ніч. Маленькі крапельки виблискували на її шкірі, просочуючись крізь одяг. По той бік вогнищі Китай і Чаххань вели жваве обговорення про, як зрозуміла Жінь, метафізичну природу космосу. Чаххань малював палицею на землі діаграми, а Китай спостерігав, енергійно киваючи. Жінь повернулася до цари. «Можна тебе про щось запитати?» «Звісно», – сказала цара. Жінь глянула на кита. Він не звертав на неї уваги. Забрав у чаххання палицю і виводив під діаграмами дуже складні математичні рівняння. Жінь стишила голос. «Як довго ви з братом заякорені?» «Усе життя», – сказала цара. «Нам було десять днів, коли провели ритуал. Я не пам'ятаю життя без нього. Аузи завжди. Завжди рівні. Хіба один не придушує іншого?» Цара здійняла брову. Ти думаєш, мене придушують. Я не знаю. Ти завжди здаєшся такою, Жінь не договорила. Вона не знала, як це сформулювати. Цара завжди була для неї загадкою. Ніби місяць для братового сонця. Чахань був владною особистістю. Йому подобалося бути в центрі уваги, подобалося читати лекції всім навколо в найпоблажливіший спосіб. А цара завжди воліла лишатися в тіні, у мовчазному товаристві своїх птахів. Жін ніколи не чула, щоб вона висловлювала думку, відмінну від думки брата. «Ти думаєш, що Чаххань домінує над мною», – сказала цара. Жін почервоніла. «Ні, я просто, ти не покоїшся, чи не перевершиш у силі Китая», – сказала цара. «Думаєш, що твого гніву стане для нього занадто, і він перетвориться лише на твою тінь». Ти думаєш, що саме це й сталося з нами? Мені страшно, сказала Жін. Я мало не вбила його. А якщо так, якщо є такий дисбаланс чи що там, то це ризик і я хочу про нього знати. Я не хочу позбавляти його здатності кинути мені виклик. Цара повільно кивнула. Вона якийсь час сиділа мовчки, насупившись. Мій брат не домінує наді мною, нарешті сказала вона. Принаймні не в той спосіб, щоб я це відчувала. Але я ніколи не кидала йому виклику. Тоді як, наша воля – єдине цілеще з дитинства. Ми бажаємо одного і того ж самого. Коли він говорить, то озвучує думки нас обох. Ми дві половинки однієї людини. Якщо я видаюся тобі заглибленою в себе, то це тому, що присутність чаххання у світі смертних дає мені волю мандрувати у світі духів. Я віддаю перевагу тваринам, а не людям, тим, для кого в мене завжди небагато слів. Але це не означає, що мене придушують. Але китай не такий, як ти, сказала жінь. Наші волі не суголосні. Раптом що, ми сваримося частіше, ніж миримося. І я не хочу стерти його. Вираз на обличчі цари пом'якшав. Ти його любиш? Так, митю озвалася жінь. Понад усе на світі. Тоді не варто непокоїтися, сказала цара. Якщо ти його любиш, то можеш довірити собі його захистити. Жін сподівалася, що це справді так. Агов, сказав Китай. Що там у вас таке цікаве? Нічого, сказала жін. Пліткуємо. Ви вже осягнули природу космосу. Ще ні, Китай штурхнув землю палицею.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 за день кетрейди збудували ще декілька юрт по колу. Юрту для Жін і її супутників поставили в самому центрі. Чітке повідомлення. Вони лишатимуться під наглядом кетрейдів, доки состанціжа не вирішить їх відпустити. Юрта була затісна для чотирьох. Жін згорнулася зі свого боку, підтягнувши коліна до грудей, хоча понад усе їй хотілося розлягтися і розкинути кінцівки. Вона не мов би задихалася. Їй хотілося відкритого повітря, відкритих пісків, просторої води Вона глибоко вдихнула, намагаючись угамувати ту ж таки паніку, яка піднімалася в ній під час падіння «Що таке?» – запитала цара «Гадаю, я краще посплю на дворі» «На дворі ти замерзнеш» «Не будь дурепою» Жінь підтягнулася і лягла на бік «А тобі наче зручно» Цара всміхнулася. «Юрти нагадують мені про домівку». «Як довго ви там не були?» Запитала Жін. Цара намить замислилася. Нас відправили на південь, коли нам виповнилось одинадцять. Отже, десять років. Ти колись хотіла повернутися додому? «Іноді», сказала цара. «Але там небагато лишилося дому. Принаймні для нас». Краще бути чужинцями в імперії, аніж наймадами в степу. Жін припустила, що це цілком очікувано, якщо одне плем'я вивчило жменьку зрадливих убивць. То. Виходить, вам ніхто і не пропонує повернутися. Запитала вона. Повернувшись додому, ми станемо рабами, рішуче сказав Чаххань. Кетрейди досі звинувачують нашу матір за тріаду. Вони ніколи не приймуть нас назад у клан. Ми вічно це спокутуватимемо. Простір між ними заповнила незручна тиша. У жінки ще були запитання, просто вона не знала, як сформулювати їх. Якби вона була в іншому настрої, то накричала б на близнюків за їхній обман. Усі ці роки вони були шпигунами, які стежили за цики, щоб визначити, лишатимуться вони стабільними чи ні. Чи здатні вони достатньо добре подбати про самих себе, замуровуючи найбожевільніших у чолу у коріках? А якби близнюки вирішили, що цики стали занадто небезпечними? Вони просто їх убили б. Звісно, кретреїди почувалися так, не мов би мали на це право. Вони дивилися на нікарських шаманів зверхньо, з такою ж гордовитою зарозумілістю, як і при західники. І жінця ненавиділа. Але вона припнула язика. Чахань і цара вже достатньо настраждалися. А вона як ніхто знала, що таке бути вигнанницею у власній країні. Сі юрти. Китай поклав долоні на стіни, а потім розвів руки, сягнувши третини діаметру хишки. Вони всі такі маленькі. У степу ми будуємо їх ще меншими, сказала цара. Ви з півдня, тож ніколи не бачили справжніх вітрів. «Я, Сінегарда», – сказав Китай. «Це ще не північ. Для нас усе, що нижче піщаних дюн, то південь. У степу нічні пориви вітру можуть здерти плоті з обличчя, якщо ти спершу не замерзнеш на смерть. Ми лишаємося в юртах, бо інакше степ нас уб'є». На це ніхто не відповів. Юрту огорнула миролюбна тиша. Китай і близнюки заснули за лічені хвилини, Жінце знала напевно за звуком рівномірного спокійного дихання. А вона лежала без сну, притиснувши до грудей три зуб та вете, упившись у відкритий дах над головою, який бездоганним колом відкривав її погляду нічне небо. Вона почувалася маленьким гризуном, який закопався в нірку, намагаючись прикинутися, що якщо лежатиме достатньо низько, то зовнішній світ його не потурбує. Можливо, Кетриди у своїх юртах ховалися від вітрів. А може, подумала вона, коли над головою такі яскраві зорі, то віриш, що над тобою простягається космос, а тому ти мусиш аспорудити юрту, щоб дати собі якесь тимчасове відчуття матеріальності. Інакше під божественним виром можна почуватися зовсім незначущим. Розділ 24 Доки вони спали, простелилася ковдра свіжого снігу. Від цього сонце сяяло яскравіше, а повітря стало холоднішим. Жін виповзла назовні, мружачись від різкого світла, потягнулася, щоб розслабити зболені м'язи. Кетрейд їли по черзі. Біля вогню сиділи по шестеро вершників зараз, жадібно заковтуючи їжу, доки інші охороняли периметр. Їжте до схочу. Сосцансі же насипала дві миски тушкованого м'яса, від якого здіймалася пара, і передала жін та Китаю. Попереду у вас важка мандрівка. Ви наберете в сумку сушеного м'яса і трохи молока яків, але їжте, скільки зможете, зараз. Жінь узяла миску. М'ясо пахло напрочуд добре. Вона всілася на землю і притиснулася до Китая, щоб зігрітися, кістлявим ліктем торкаючись його кістлявого стегна. Незначні деталі, які тепер були для неї геть не прикриті. Вона ніколи не помічала його довгих тонких пальців і ледь вловимого аромату чорнила пилу. Не помічала, як його кучеряве волосся закручувалося на кінчиках. Вона вже знала його понад чотири роки, але тепер, дивлячись на нього, щоразу знаходила щось нове. «То оце і усе!» – запитав китай у Сосцян-Сіжі. «Ви відпускаєте нас!» «Безповідця!» «Усі умови виконано!» – відповіла вона. «Тепер у нас немає підстав шкодити вам!» «То що я для вас!» Запитала жінь. Домашня тваринка на довгому повіці. Ти моя авантюра. Натренована вовчиця, випущена на волю. Щоб убити ворога, з яким ви не можете зіткнутися, сказала Жін. Сосцан сіжа всміхнулася, показуючи зуби. Радій, що нам досі є від тебе користь. Жінь не сподобалася ця фраза. А що станеться, якщо я виконую задумане і стану вам непотрібною? Тоді ми дозволимо вам жити своїм життям, висловлюючи цим свою вдячність. А що станеться, якщо ви вирішите, що я знову стала загрозою? Тоді ми знову тебе знайдемо». Сосцан-Сіжа кивнула на кита. «І цього разу на кону буде його життя». Жінка сумнівалася, що Сосцан-Сіжа вагаючись, поцілить китаю стрілою в самісіньке серце. «Ви досі мені не довіряєте», – сказала вона. Ви затіли з нами тривалу гру. Якірний зв'язок, ваша гарантія. Сос же зітхнула. Я боюся, дитино. І маю на те право. Коли ми востаннє навчили шаманів зе вони обернули це знання проти нас. Але я зовсім не схожа на них. Ти надто схожа на них. У тебе такі ж самі очі. У них читається гнів. Відчай. Ти забагато бачила. Забагато ненавиділа. Ті троє були молодшими за тебе, коли прийшли до нас, сором'язливішими і наляканішими, та все ж вони вирізали тисячі невинних. Ти старша, ніж вони тоді, і ти вчинила значно гірше. Це не одне і те ж саме, сказала Жень. Федерація. Заслужила це. Запитала Сосьцан-Сіжа. Усі до одного. Навіть жінки. Діти. Жін почервоніла. Але я не. Я зробила це не тому, що мені подобалося. Я не така, як вони. Не така, як у видінні про молодшого дзяна, який убиваючи сміявся, не би був у захваті від крові на руках. Не така, як дадзі. Вони теж про себе так думали, сказала соццянціжа. Але боги зіпсували їх. Так само, як зіпсують і тебе. Боги проявляють твої найгірші та найжорстокіші інстинкти. Ти думаєш, що все контролюєш, але твій розум руйнується з кожною секундою. Прикликати богів – це ніби гратися з божевіллям. Це краще, аніж не робити нічого. Жін знала, що вже ступала по лезу, що їй варто припнути язика, але її злили постійні високоінтелектуальні лекції кетрейдів про мир. Я радше з божеволію, аніж ховатимуся за пустелею Бахраю удаватиму, що звірств не відбувається, тоді як могла би з ними щось зробити. Сос сіжа при це мокнула. «Гадаєш, ми нічого не робили. То он чому тебе вчили? Я знаю, що впродовж перших двох макових війн загинули мільйони. І я знаю, що ваш народ так і не прийшов зі степів, щоб це зупинити». Як гадаєш, скількох людей убила війна вище? запитала сосьцян сіжа. Менше, ніж загинуло б за іншого розвитку подій, сказала Жін. сіжа не відповіла. Вона просто дозволила мовчанці затягнутися, аж доки відповідь Жінь не почала здаватися абсурдною. Жінь узялася до їжі, раптом утративши апетит. Вона забула про призахідників, аж доки про них не запитав Китай. Жінь розвернулася табором, але ніде їх не помітила. А потім побачила більшу юрту, трохи на від краю галявини, де на варті стояли Бектер і його вершники. Мабуть, ми їх уб'ємо. Знизала плечима сіжа То святенники, а від призахідницької релігії ніколи не буває добра. Чому ви так кажете? запитав Китай. Вони вірять у єдине і всемогутнє божество. А це означає, що вони не можуть прийняти правду про інших богів. А коли народи починають вірити в те, що інші вірування – це шлях до занепаду, насилля стає неминучим. Состсанці же підняла голову. «А що ви думаєте? Нам варто пристрелити їх. Це милосердніше, аніж кидати їх умирати тут. Не вбивайте їх», – швидко сказала Жень. «Може, через тарквита їй було ніяково?» а сестра Петра викликала в неї бажання пробити стіну, але Август ніколи не дошкуляв їй чимось іншим, окрім наївності й добрих намірів. «Ті діти – місіонери, а не солдати. Вони безневинні. Але та зброя не безневинна», – сказала Сосцян-Сіжа. «Так», – сказав Китай. «Ті штуки швидші та смертоносніші, ніж арбалети, а в недосвічених руках вони стають ще небезпечнішими». Зброї я б їм не повертав. Тоді безпечний шлях назад буде важким. Ми можемо звільнити для вас лише одного коня. Їм доведеться йти через ворожу територію пішки. Ми можемо дати їм необхідні матеріали для плотів. Запитала Жін. Сосцан сіжа спохмурніла, розмірковуючи. Чи вдасться їм повернутися назад річками? Жінь вагалася. Її альтруїзм простягався лише до цієї межі. Вона не хотіла бачити смерті Авгуса, але й не збиралася марнувати час на те, щоб вести дітей, які взагалі не мали тут опинитися. Вона повернулася до Китая. І якщо вони прорвуться до західного мужвею, то з ними ж усе буде гаразд. Він знизав плечима. Більшою чи меншою мірою. Притоки бувають підступні. Вони можуть заблукати. І врешті опинитися в Кахурдалайні. На такий ризик вона могла згодитися. Цього вистачало, щоб заспокоїти її совість. І якщо Авгусу і його супутникам забрак розуму повернутися до Арлона, то це буде їхня провина. Авгус колись був добрим до неї. Вона простежить, щоб Кетрейди не поцілили йому стрілою в голову. А більше вона йому нічого не винна. Коли жінь відшукала Чаханя, він був сам. Сидів на краю річки, підтягнувши коліна до грудей. «Невже вони навіть не припускають, що ти можеш утекти?» Запитала Жін. Він криво всміхнувся, «Ти ж знаєш, що бігаю я не дуже швидко». Вона сіла поруч. «То що тепер буде з вами?» З виразу його обличчя нічого не считувалося. «Сосцан сіжа вже не довірить нам наглядати за цике. Вона забирає нас назад на північ». «І що з вами буде там?» Чахань звлетнув. «Хто зна?» Вона знала, що Чахань не хотів від неї жалощів, тож не обтяжувала його ними. Жень глибоко вдихнула. «Я хотіла подякувати». «За що?» «За те, що вступився за мене». «Я просто рятував власну шкуру». «Ну, звісно». «А ще я сподівався, що й ти не помреш», – визнав він. Дякую за це. Між ними запала ніякова мовчанка. Жін бачила, як Чаххань декілька разів потайки глянув на неї, не мов би сумніваючись, чи варто порушувати наступну тему. Кажи, нарешті не витримала вона. Ти справді цього хочеш? Так, якщо інакше ти будеш і далі таки зніякові лей. Ну гаразд, сказав він. Усередині початки, що ти бачила, Алтаня, Миттю озвалася вона. Алтаня, живого. Ось що я бачила. Він був живий. Чаххань шумно видихнув. То ти його вбила. Я дала йому те, чого він хотів, сказала вона. Розумію. А ще я бачила його щасливим, сказала вона. Він був інакшим. Не страждав. Він ніколи не страждав. Він був щасливий. Саме таким я його і пам'ятатиму». Чахань довго мовчав. Вона знала, що він намагався не заплакати перед нею, бачила, як його очі наливаються сльозами. «То було насправді?» запитала вона. «В іншому світі, то було насправді?» Чи печатка просто показувала мені те, що я хотіла бачити? «Я не знаю», сказав Чаххань. «Наш світ – це сон богів». Можливо, у них є інші сни. Але в нас є лише ця історія, і в межах цього світу ніщо не воскресить Алтаня. Жінь відхилилася назад. Я думала, що знаю, як улаштований цей світ. Як улаштований космос. Але нічого я не знаю. Як і більшість нікарців, сказав Чаххань, навіть не намагаючись приховати свою зверхність. Жін пехикнула. А ви знаєте? «Ми знаємо, з чого складається природа реальності», – сказав Чаххань. «Ми зрозуміли це багато років тому. Але твій народ – слабкі й відчайдушні дурні. Вони не знають, що справжнє, а що обман, а тому чіплятимуться за свою маленьку правду, бо це краще, аніж бодай уявити, що їхній світ узагалі неважливий». Тепер вона починала розуміти, чому вихідці з внутрішніх держав могли вважати себе наглядачами Всесвіту. Хто ще розумів природу космосу так, як вони? Хто бодай наблизився до такого розуміння? Можливо, Джан дуже давно, коли його розум ще належав йому. Але той, кого вона знала, зламався, і таємниці, яких він її навчив, були лише уламками правди. Те, що ти зробив, здалося мені за розумілістю, пробурмотіла вона. Але це доброта. Вихідці з внутрішніх держав зберігають ілюзію, тож ти можеш дозволити всім іншим жити в брехні. «Не називай нас так», – різко сказав чахань. Вихідці з внутрішніх держав – не назва. Лише імперія використовує цю фразу, бо ви вважаєте всіх, хто живе в степах, однаковими. «Наймади, не трейди!» «Називай нас за нашими іменами!» «Вибач!» Жінь схрестила руки на грудях – Тремтячи від різкого вітру. Можна запитати ще дещо. Ти однаково спитаєш. Чому ти так сильно мене ненавидиш? Я не ненавиджу тебе, автоматично промовив він. А здається, що ненавидиш. Уже дуже давно, ще навіть до смерті Алтаня. Нарешті він повернувся до неї обличчям. Я не можу дивитися на тебе і не бачити його. Вона знала, що він так скаже. Знала, але все одно відчула біль. Ти думав, що я не виживу без нього. І це. Це правда, я ніколи не могла. І? І якби ти заздрив, з якоїсь причини, я зрозуміла би це також, але ти просто маєш знати, що. Я не просто заздрив, сказав він. Я злився. На нас обох. Я спостерігав, як ти робиш ті ж такі помилки, що й Алтань і не знав, як це зупинити. Я бачив, що Алтань заплутався і гнівався всі ці роки, бачив, як він ішов шляхом, який обрав для себе, немов сліпе дитя, і я думав, що точно те саме відбувається і з тобою. Але я знала, що роблю. Я не була сліпою, як він. Ні, була, і навіть не усвідомлюєш цього. До таких, як ти, довго ставилися лише як до рабів, і ти забула, як воно, бути вільною. Тебе легко розізлити, ти швидко підсідаєш на будь-що, опіум, людей, ідеї, якщо це пом'якшує твій біль, хай навіть тимчасово. І тому тобою дуже легко маніпулювати. Чаххань помовчав якийсь час. Вибач. Я тебе образив. Вейше не маніпулює мною, наполягала жінь. Він. Ми боремося за хороше. Це варте того, щоб за нього воювати. Він пильно глянув на неї. Ти справді віриш у республіку? Я вірю, що республіка – це краща альтернатива всьому, що ми маємо, сказала вона. Даці мусить померти. же, наш найкращий шанс її вбити. І хай би що трапилося далі, воно не може бути гіршим за імперію. Ти справді так думаєш? Жіню вже не хотілося про це говорити. Не хотілося дозволяти розуму працювати в цьому напрямку. Бо ж катастрофа на озері Буан змусила її всерйоз обміркувати рішення не повертатися до Арлона і думку про те, чи є взагалі заради чого вертатися. Тепер вона мала забагато сили, забагато люті. Їй потрібна була причина, заради якої горіти. Республіка вийші була її якорем. Без нього вона загубиться, дрейфуватиме. І ця думка лякала її. «Я мушу це зробити», – сказала вона. «Інакше в мене нічого не лишиться. Якщо ти так кажеш». Чаххань знову відвернувся до річки. Він не би поступився в цій суперечці. Жін не розуміла, розчарований він чи ні. «Можливо, ти маєш рацію. Але, зрештою, тобі доведеться запитати себе, заради чого ти воюєш. І ти муситимеш знайти причину жити», окрім як заради помсти. Алтаню це так і не вдалося. Ти впевнена, що вмієш їздити верхи? Сара передала Жінь віжки. Ні, але Китай уміє. Жін із тривогою глянула на чорного бойового коня. Їй ніколи не було спокійно біля коней, зблизька вони видавалися значно більшими і будь-якої секунди могли проломити черепкопитом. Але китай у дитинстві часто їздив верхи по родинному маєтку, щоб тепер із легкістю вправлятися з цими тваринами. «Тримайтеся подалі від головних доріг», – сказав Чаххань. «Мої птахи кажуть, що імперія відвоювала чималу частину своєї території. І якщо вас побачать за денного світла, ви неодмінно зіткнетеся з патрулями міліції. За можливості тримайтеся лісу». Жін уже хотіла було запитати про харч для коня, Аж раптом Чаххань і цара різко розвернулися ліворуч, не би двоє хижих тварин, які почули жертву. Замить шум почула і вона. Крики з табору кетрейдів. Стріли з глухим стуком врізалися в тіла. І вже замить почувся звук аркебузи, якого ні з чим не можна було сплутати. Бляха, видихнув китай. Близнюки вже кинулися бігти назад. Жінь схопила з землі три зуб і побігла вслід за ними. У таборі панував хаос. Кетрейди бігали, хапали за віжки сполоханих коней, які намагалися вирватися. У повітрі відчувався різкий кислотний запах пороху. Дірки від куль поцяткували юрти. Тіла кетрейдів були розкидані на землі. Місіонери сірого товариства, принаймні половина з них, підняли аркебузи і без розбору стріляли по табору. Як вони змогли повернути собі аркебузи? Жін почула постріл і впала до землі, коли куля пробила дерево позаду неї. Над головою свистіли стріли. Кожна з глухим ударом знаходила свою ціль. Жменька при західників упала додолу, стріли стирчали просто з їхніх олів. Декілька інших у паніці втекли з галявини. Ніхто не кинувся їх наздоганяти. Лишився тільки Авгус. Він підняв дві аркебузи, по одній у кошній руці, Їхні стволи незграбно схилилися до землі. Він ніколи ні в кого не стріляв. Жін була в цьому впевнена, він тремтів і гадки не мав, що робити. Сосцанці жале чутно промовила наказ. Вершники діяли разом. На Авгуса Митю наставили дванадцять стріл, натягнувши луків. Не стріляйте. скрикнула Жін. Вона кинулася вперед, перекриваючи шлях стрілам власним тілом. Не стріляйте, будь ласка, він не в собі. Август не би нічого і не помічав. Його погляд був прикутий до жін. Він підняв аркебузу в правій руці. Ствол націлився просто її у груди. Байдуже, що він ніколи раніше не стріляв з аркебуз. Він не міг промахнутися. Не з такої відстані. Демон, сказав він. Жінь назад, натягнуто промовив Китай. Жінь завмерла, не здатна поворухнутись. Авгус нестямно розмахував зброєю, переводячи її між Сосцан-Сіжею, Жінь і Китаєм. Творець дав мені мужність, захистив мене з небес. «Що він говорить?» З натиском запитала Сосцан-Сіжа. Авгус міцно замружився. «Покажи їм силу небес і вдар своєю божественною справедливістю». «Авгусе, годі!» Жінь вийшла вперед. Піднявши руки у, як вона сподівалася, незагрозливому жесті і промовила чітко сформульованою призахідницькою. Тобі нічого боятися. Ці люди тобі не вороги, вони не збираються кривдити тебе. Варвари. Закричав Авгус. Він замахнувся однією аркебузою поперед себе, окресливши арку. Кетрейди засичали і відсахнулися, декілька вершників припали додолу. «Геть із моєї голови!» «Авгусе, прошу, благала жін. «Тобі страшно, ти не в собі!» «Поглянь на мене, ти знаєш, хто я, ти вже мене бачив!» Авгус знову наставив аркебузу на неї. Над галявиною промчала мовчазна команда Сосцан-Сіжі, вогонь. Жоден вершник не відпустив тятиви. Жінь спантеличено розвернулася. «Бектере!» крикнула Сосцан-Сіжа. «Що це таке?» Бектер усміхався. Жінь із жахом усвідомила, що відбувалося. Це була невипадковість. західників звільнили зумисне. Це був переворот. Галявиною туди-сюди рикошетили спалахи образів, створених шаленою люттю, мовчазна війна розумів між Бектером і Сосцан-Сіжою впливала на всіх присутніх так. немов би вони були борцями, які виступають перед глядачами. Жінь побачила як Бектор перерізає пута призахідників і вкладає аркебузи їм у руки. Вони витріщалися на нього, отупілі від жаху. Він сказав їм, що вони зіграють у гру. Він кинув їм виклик випередити його стріли. Призахідники розбіглися. Жим бачила дівчину, яку вбив Джан, Цевері, доньку Сосцан-Сіжі, вона їхала верхи з маленьким хлопчиком, який сидів попереду неї. Вони сміялися. Бачила гурт воїнів, спірлійців, одразу це збагнула щонайменше десяток, і з їхніх плечей скочувалося полум'я, коли вони йшли між спаленими юртами і понівеченими тілами. Вона відчула пекучу лють, яку випромінював Бектор, лють, яку ослаблі протести состянці жі тільки підсилювали, і все збагнула. Це боротьба, підживлена не просто якимись амбіціями. Це помста. Бектор хотів помститися за свою сестру Цевері, чого Сосцянці же зробити так і не змогла. Він хотів відплати. Сосцянці же хотіла контролювати нікарських шаманів, а Бектор хотів їхньої смерті. Надто довго ти дозволяла цике безконтрольно бігати по імперії, мамо, голос Бектера дзвенів гучніше і чистіше. Надто довго ти милувала наймацьке сміття. Годі. Вершники погодилися. Вони вже давно присягнули на відданість іншому лідеру. А тепер лишилося тільки прибрати попереднього. Замитця розмова скінчилася. Состсанці же заточилася назад. Вона немовби би зіщулилася. Уперше Жень побачила на її обличчі страх. «Бектере», – сказала вона. «Будь ласка». Бектер віддав наказ. Стріли всіяли землю навколо ніхавгуса. Авгус здавлено скрикнув. Жін гринулася вперед, але було вже запізно. Вона почула клацання, а потім короткий постріл. Состсан сіжа впала на землю. Дим здіймався від точки, де куля влучила її у груди. Вона опустила погляд, а потім знову глянула на Авгуса, на її обличчі застигла невіра, а потім вона завалилася на бік. Чаххань кинувся вперед. «Ама!» Август кинув аркебузу, з якої вистрілив, а іншу закинув на плече. Декілька речей сталися водночас. Август натиснув на спусковий гачок. Цара кинулася поперед брата. Постріл розітнув ніч, близнюки впали. Цара впала чахханю в руки. Вершники повернулися, щоб утекти. Жінь закричала. Струмінь вогню вистрелив із її рота і ударив Авгуса в груди, збиваючи його з ніг. Він закричав, нестямно корчачись, щоб збити полум'я, але вогонь не згасав, він пожирав його повітря, проникав у його легені, стискав його зсередини, не би рука. Аж доки тулуб Авгуса не почорнів, аж доки йому забракло сили кричати. Передсмертна агонія Авгуса сповільнилася до комашеного смикання, коли жінь упала навколішки. Вона закрила рота. Полум'я згасло, а Август лишився лежати. Позаду неї чахань зігнувся над сестрою. Темна пляма крові проступила над правою груддю цари, не би її розмалював невидимий художник. Наче маковий цвіт, та пляма розросталася все ширше. Царо. Царо, ні, чахань не водив руками над її грудьми, але не було стріл, щоб він міг їх витягти, уламки металу проникли надто глибоко, щоб можна було її врятувати. Припини, видихнула цара. Вона підняла тремтливу руку і торкнулася грудей Чахханя. Кров бульбашками виступала між її зубів. Відпусти. Просто відпусти. Я йду з тобою, сказав Чаххань. Дихання цари перетворилося на суцільні короткі болісні видихи. Ні. Надто важливо. Царо. Зроби це заради мене, прошепотіла цара. «Будь ласка». Чахань притиснувся чолом до чола цари. Щось майнуло між ними, обмін думками, якого жінь не чула. Цара простягнула тремтливу руку до своїх грудей, намалювала знак власною кров'ю на бліді щоті чаханя, а потім накрила його рукою. Чахань видихнув. Жінь здалося, що вона бачила, як щось промайнуло в просторі між ними, хмарка повітря, мерехтіння світла. Голова цари впала на бік. Чахань підтягнув її обем'якле тіло собі на руки і опустив голову. Жинь, стривожено промовив Китай. Вона розвернулася. За три метри від них верхи на коні сидів Бектер, за ніяс шай руку для удару. Вона підняла тризуб, але в неї не було жодного шансу. Бектер мав легку ціль. Вони загинули б за лічені секунди. Але Бектер не стріляв. Вклав стрілу в лук але не натягнув тятиви. У його очах читалося приголомшення, він переводив погляд із тіла Сосцан сіжі до цари, а потім назад. Він у стані шоку збагнула жінь. Бектор не вірив, що накоїв. Вона замахнулася тризубом над головою, прицілюючись зубцями. Убивати не так і легко, правда. Бектор кліпнув, немовби тільки отямився, а потім націлив на неї лук. Ну ж бо... Сказала вона йому. Погляньмо, хто швидший. Бектор глянув на сялові вістрі її тризуба, а потім на чаххання, який розхитувався вперед-назад над тілом цари. А тоді опустив лук, хай і лише намить. Це ти зробила, сказав Бектор. Це ти вбила маму. Саме так я й скажу. Це твоя провина, його голос тремтів, не мов би він намагався переконати себе. Лук у його руках тремтів. Це все твоя провина. Жін метнула тризуб. Кін Бектера став дибки. Тризуб пролетів над його головою і промайнув у порожнечі. Жін випустила струмінь полум'я в його напрямку, але надто повільно, уже за лічені секунди Бектер зник із її поля зору, розчинившись у лісах, щоб приєднатися до своєї банди зрадників. Довгий час єдиним звуком на галявині було чахханеве дихання. Він не плакав. Його очі були сухими. Але груди шалено здімилися в уривчастих здавлених видихах, а очі розширилися, вдивляючись у труп сестри. Чаххань наче не міг повірити в те, що бачив. «Наша воля зевеє за з дитинства», – сказала цара. «Ми дві половинки однієї людини». Жінь навіть уявити не могла, як то воно, втратити її. Нарешті китай нахилився над тілом Сосцан-Сіжі і перекотив її на спину. А потім опустив її повіки. Потім він обережно торкнув Чахханя за плече. Якщо ми можемо щось. Буде війна, різко сказав чахань. Він поклав цару на землю перед собою, а потім склав її руки на грудях, одну поверх другої. Його голос був рівним, беземоційним. Тепер Бектор-вождь. Вождь. Вождь. Повторив Китай. Він щойно вбив власну матір. Не своїми руками. Ось чому він дав призахідникам ту зброю. Він не торкнувся її, і вершники це засвідчать. Вони зможуть присягнутися перед пантеоном, бо це правда. На обличчі Чаххання не було емоцій. Він видавався абсолютно страхітливо спокійним. Жінь зрозуміла. Він закрився, замінив свої почуття, зосередившись на спокійному прагматизмі, бо лише так міг заблокувати біль. Чаххань глибоко і тремтливо вдихнув. Намить оболонка взялася тріщиною. Жінь побачила, як на його обличчі промайнув біль, але він зник так само швидко, як і з'явився. Це... Це все змінює. Состсан Сіжа була єдиною, хто стримував кетрейдів. Тепер Бектор поведе їх винищувати наймадів. «Тоді йди», – сказала жін. «Бери бойового коня. Їдь на північ. Повертайся до свого клану і попередь їх». Чахань кліпнув. «Той кінь для вас. Не будь ідіотом. Ми знайдемо інший шлях», – сказав Китай. «Це забере в нас трохи більше часу, але ми розберемося». «Іди». Чахань повільно підвівся на непевних ногах і пішов за ними до берега річки. Кін покірно чекав там, де вони його й лишили. Сутичка на галявині його наче зовсім не потривожила. Певно, він був привчений не панікувати. Чахань закинув ногу устремано і підтягнувся в сідло одним витонченим відпрацьованим рухом. Він схопився за віжки обома руками і глянув на них. Зглитнув. Жін. Що? Озвалася вона. Він видавався дуже маленьким на коні. Це вперше вона побачила його тим, ким він був насправді, не безстрашним шаманом, не загадковим провидцем, а просто хлопцем, справжнім. Вона завжди вважала Чаханя таким духовно могутнім, таким відірваним від виміру смертних. Але зрештою він був людиною, меншою і худорлявішою, ніж більшість людей. І вперше за його життя він був сам. «Що мені робити?» – тихо запитав він. Його голос тремтів. Хлопець був геть розгублений. Жінь потяглася до його руки. А потім глянула на нього, по-справжньому зазирнула йому в очі. Вони були такі схожі, якщо подумати. Надто юні, щоб бути такими могутніми, зовсім не готові до обов'язку, до якого їх штовхали. Вона стиснула його пальці. «Битися!»